Даниел Стил Под прикритие Превод Елена Чизмарова Сичленки инф от двама души, преживели трагедия, се срещат. И животът им се променя за винаги. Маршал е агент под прикритие, изминал дълъг и опасен път от южноамериканската джунгла до парижките улици. Бил е внедрен в мощен наркокартел и плаща за това жестока цена, изгубва работата си и всички, които обича. Един ден в парка вижда красиво момиче, което заравя стара стоманена котия. Младата и безгрижна Ариана, дъщеря на американски дипломат, е на път да осъществи мечтата си. С нежелание приема да придружи баща си в Аржентина, но там сполита ужасна трагедия. След близо година тя заминава за Париж, за да открие отново себе си. Маршал и Ариана са невероятно различни и все пак, когато се срещат, между тях прескачат искри. Но им предстоят още тежки изпитания. Те се впускат в тайна мисия, която ги води в непредвидена посока. И двамата се стремят да се справят с мрачното минало, за да изградят ново бъдеще, но миналото ги застига. Великолепно четиво, което вдъхва надежда, че въпреки загубата и скръпта винаги има светлина в тунела www.gadrids.com на любимите ми деца Биити, Тревър, Тот, Ник, Сам, Виктория, Ванеса, Макс и Зара. Вие сте най-голямата ми благословия. Обичам ви повече, отколкото може да се опише с думи. Нека предизвикателствата пред вас бъдат преодолими, а радостта и победите ви огромни. Обичам ви много. Мама! Идеалната личност не е унази, с която е възможно да си щастлив, а тази, без която е невъзможно да си щастлив. Анонимен автор Маршал Едно птиците закръщаха в ранната утрин малко след като зората възвести поредния прекрасен ден в пишната джунгла на юго от богата. Пабло Ечеверия излезе от колибата, където живееше с палума. Беше силно загорял от слънцето, стъмно кафяви очи, дълга до раменете коса, прибрана за душите, и на бола брада. Палома очакваше първото им дете и датата на раждането наближаваше. Тя пък беше руса и светлокожа, в пълен контраст с него, и името й кратко отиваше. На испански Палома означава гълъбица. И наистина беше птицата на мира в джунглата, където живееха и където Пабло работеше. Беше станал дясната ръка на брати Кратко, Рао Васкес Лопес беше един от най-могъщите хора в Колумбия, въпреки простия начин, по който живееше. Пабло беше с него от три. Години, откакто бе пристигнал от Еквадор, и се издигаше в иерархията, тъй като си бе спечелил доверието му. Наричаха Раул Ела Лобо, вълка. Беше коварен, безстрашен и бърз като вълк. Пабло беше син на еквадорски генерал убит от бунтовници по време на военен преврат. Насочи се към търговията с наркотици и след три години работа в дребен мащаб в Еквадор намери път към Раул. А следващите три години, в които работеше за него, създадоха задоволителен и продуктивен съюз. Пабло и Палума не бяха женени, но на никого не му пукаше. Той планираше да се ожени за нея скоро след раждането на бебето. Но за сега той и Раул имаха други неща за вършене. Раул одобряваше, че Пабло е с малката му сестра. Младият мъж бе не само умен, способен и достоен за доверие, но и добър човек. Палума не получаваше медицински грижи през осемте месеца от бремеността си, но бе едва на 19 и се чувстваше чудесно. Смяташе да роди флагера. Пабло прочете доста книги, за да може да й кратко помогне при раждането, ако нещо се объркаше, можеше да откара в богота на 2 часа път от тук. Брат и Кратко беше 20 години по-възрастен от нея, а Пабло бе на 28, твърде млад за стремителното си издигане в организацията на Раул, но шефът му познаваше чистия талант, щом го видеше, а и проучванията в Еквадор бяха доказали, че е прав. Вълка се гордееше с непогрешимите си преценки за хората, и Пабло никога не го бе разочаровал. Изпълняваше заповедите му безукорно и гениално управляваше операциите по закупуването и транспорта. През трите години, откак бе тук, не бяха имали проблеми и не бе допускана и най-малката грешка. Простият живот в лагера не му тежеше. Пабло посещаваше Богота и картахена редовно от името на Роул, но винаги се радваше да се върне, да се види шефа си, който вече му бе като брат, и да се прибира при палума, която го очакваше в колибата им. Сам я бе построил за тях. През първата си година в лагера той живя във военна палатка заедно с други мъже. Но след като се събра с Палума, двамата се нуждаеха от уединение и свое собствено пространство. Тя бе израснала в лагера, след като родителите им умряха. Другите и кратко трима братя също работеха за Роул. Пабло бързо привлече вниманието и кратко, а и тя неговото. До тогава Роул свирепо бе защитавал добродетелта и кратко, фактът, че бе поверил. Сестра си на Пабло и им дал благословията си. Без знак за дълбоко уважение. А за Пабло тя бе върховна награда. Обичаше сладкото ухание на кожата на любимата си, когато се гушкаха нощем, нежността и кратко, а сега и подутия и кратко корем, натежал от детето им. Рал се надяваше да е момче. Пабло не споделяше мнението си, но за него полът на детето не беше означение. Искаше само раждането да мине леко, а бебето да здраво, когато се роди. Палума беше смело момиче, свикнало с примитивните условия, в които живееха, и твърдеше, че не се страхува. Бебето горитеше нощем, когато Палума спеше зад него, прегърнала го нежно изотзад в хладния въздух на джунглата. Пабло носеше старото си военно яка от Еквадор, фланелка, камуфлажен панталон и стари войнишки обувки, когато запали първата си цигара за деня и дръпна дълбоко. Беше се измъкнал навън без да се събуди палума, както правеше винаги. Всяка сутрин пиеше първата си чаша кафе с Раул, докато обсъждаха задачите за деня и развитието на дейността им. Имаха сделки в Панама, Еквадор, Аруба, Венецуела, Боливия и Мексико и изнасяха буквално тонове кокаин за Мексико, Канада, Африка, Европа и Съединените щати. Раул ръководеше най-голямата и преуспяваща операция с наркотици в Южна Америка. Транспортираха стоката по шосета, въздух и море с кораби и моторници от Картахена. Пабло отговаряше за координирането на транспортните операции на най-високо ниво. Докато Раул действаше от лагера, той се вмъкваше безшумно в два града, проверяваше как вървят нещата, предаваше заповедите на Раул и после се връщаше в лагера да докладва на Ела Лубо, който управляваше империята си с военна прецизност. Раул беше човек. Заслужаващо уважение и възхищение заради страхотната ефикасност, с която ръководеше бизнеса си. И го бе изградил съвсем сам, като разгръщаше постепенно гигантските си операции, докато дейността му обхвана по-голямата част от Южна Америка. Пабло беше най-довереният му помощник, но всички знаеха, че вълка е сърцето, душата и мозъкът на бизнеса, провеждан в огромен мащаб. Пабло допуши цигарата си, докато вървеше към сечището където Роул бе устроил лагера. Палатката му беше военна и много добре прикрита, но никой никога не беше сигурен, къде наистина спеше нощем. Мястото се държеше в тайна, дори от Пабло, Макарда. Се срещаха в палатката всяка сутрин, за да обсъдят предстоящите задачи. В лагера се шегуваха, че е спял успял с другите вълци. Жените в леглото му оставаха временно и бяха без значение за него. Смяташе ги повече за тежест, отколкото за актив, и се шегуваше с Пабло, че няма неговата романтична душа. Но пък толерираше тази му слабост, тъй като от нея печелеше сестра му, с която Пабло се отнасяше с любов и загриженост. Раул обаче се интересуваше само от работата. Нищо друго нямаше значение за него, единствено лоялността на хората му. Смяташе пълната им съотдайност към него за свята. А онези които го проваляха по някакъв начин, изчезваха светкавично. Семействата им, връзките им с жени и личният им живот не го вълнуваха. Вълка пушеше хаванска пора Ромео и Жулиета, както правеше всяка сутрин, когато Пабло пристигаше. Предлагаше му да си вземе от котията на бюрото всеки ден, но Пабло винаги отказваше. Пушеше по една пора с шефа си вечер, преди да се прибере от дома, но силният тютюн не го привличаше рано сутрин. Но харесваше познатата остра миризма, когато влизаше в палатката, и често носеше пури за Раул от Богата. Там се намираха без проблеми за хора като него. Въпреки начина, по който живееше, за да върти бизнеса си, Раул имаше изискан вкус. Бе образован в Европа и дори бе учил две години в Оксфорд. Това правеше много интересни разговорите му с Пабло, които водеха на побренди и пура късно вечер. Пабло също имаше добро образование и произхождаше от уважавано семейство. Този факт им осигуряваше още нещо общо извън деловите интереси. В момента, когато Роу видя Пабло, в очите му проблесна искрица на братска обич. Той го тупна по рамото и двамата се прегърнаха. Дори си приличаха малко, макар Пабло да бе по-млад, по-висок и в много по-добра форма. Но цветът на косата и кожата безходен, както и войнишкият им стил на обличане. Как е дебелата ми сестра? Пошегува се Раул, докато Пабло си сипваше от силното черно кафе, направено лично от шефа му, който пиеше литри от него всеки ден. Чашата му никога не оставаше празна. Става все по-голяма, гордо отвърна Пабло. Мисля, че ще скоро. Той се тревожеше за раждането, но знаеше, че не трябва да споделя загрижеността си с Рул. Бе го направил веднъж и вълка му се подигра, че е стара баба. Рул бе наясно, че слабото място на Пабло е Палума, а слабите места бяха нещо опасно. Точно поради тази причина той самият никога не бе се обвързвал с жени, а само ги използваше. Според него жените лесно можеха да се превърнат в Ахилесова пета, но прощаваше този недостатък на Пабло само защото Палума бе негова сестра. Раул разглеждаше проснатите по масата карти списъци с транспортни кораби, когато Пабло влезе. Сега бутна списъка към него и посочи спората си към картите. Какво мислиш? Да изпратим ли корабите за Северна Африка утре? А за Европа в края на седмицата? Той обичаше да задвижва нещата бързо и да не оставя пратките да престояват, след като пристигнат. Предишния ден бяха получили огромна пратка от Картахена от доставчика си и Вълка искаше бързо да я разкара. Въпреки солидните суми, които плащаха на правителствените служители на всички нива, той знаеше, че не бива да оставя стоката складовете по-дълго, отколкото бе необходимо. Струва ми се правилно, каза Пабло, загледам в картите. Защо да не изпратим и в Европа утре? Защо да чакаме до края на седмицата? Попита той, като посочи името на кораба, който бе по-малък от останалите, но им бе служил добре и преди. А в маями, когато пристигне следващата доставка, Рол кимна Пабло бе също така внимателен като него относно изпращането и складирането на стоката. Планираха да я разпретят колкото се може по-бързо с кораби, за които знаеха, че са безопасни. Докато обсъждаха подробностите, влязоха четирима други мъже. Двама бяха в камуфлажни униформи, а останалите носеха дрехи като на Раул и Пабло. Те принадлежаха към безмълвната армия на тъмната страна. Няколко минути по-късно, още шестима мъже пристигнаха в палатката и зачакаха инструкции. Пабло изпрати петима в богота за операциите там. Смяташе да вземе двама в картахена със себе си. Не се нуждаеше от повече. Беше отличен стрелец и предпочиташе да пътува с малка група. Раул изслуша указанията му внимателно, кимна за одобрение мълчаливо и запали отново пурата си. Не предлагаше пури на останалите, само на Пабло, и то, когато бяха сами, в знак на братската им близост. След половин час петима от мъжете изчезнаха. Трима мъж ще да останат, а десетина други бяха разпръснати из джунглата, за да защитават лагера. Пабло й. Ела Лобо размениха още няколко последни думи, след което младият мъж потегли с двамата си придружители. Ще се видим до вечера, подхвърли той през рамо. Винаги докладваше след завръщането си как бяха минали нещата. Имаха страхотна мрежа за комуникации, която функционираше отлично, но Раул и Пабло общуваха по телефона и си мейли колкото се може порядко. И двамата предпочитаха да е така. Срещаха се лично преди и след всяко от мисиите. Пабло и придружителите му вървяха безмълвно през гъстата джунгла в продължение на половин час, докато стигнат до идеално прикрития джип. Пабло се настани зад волана, а двамата мъже свалиха камуфлажа от джипа и се качиха. Поеха по почти непроходима пътека, а после по тесен черен път, който след около половин час ги отведе до сечище с тясна самолетна писта, достатъчно дълга за малкия самолет който кацна след десетина минути. Пабло го бе повикал по радиото, преди да потеглят от лагера. Въздушният транспорт щеше да им даде възможност да изминат 2.000 километра до Картахена и да се върнат същата нощ. Никой от тримата не проговори по време на полета. Пабло обмисляше различните операции, които трябваше да се проведат този ден. В различни градове се очакваха доставки, а в други да бъдат транспортирани. След като се приземиха, мъжете се качиха в колата, паркира на крайпистата и подкараха към склад близо до града, а оттам към малката очука на постройка, където се помещаваше офисът им. Мястото изглеждаше напълно безвредно и никой не би заподозрял, че там се провежда бизнес за милиони долари. Пабло паркира колата зад съседната къща, в чието двор се лутаха кокошки, и влезе в офиса през задната врата. Един от хората му остана да пази. А другият отиде до предната врата. И тримата бяха въоръжени. Пабло се качи по скърцащите стъпала, за да се срещне с тримата мъже, които го очакваха там. Разговорът им продължи почти час. Той им предаде всички указания на Раул, увери се, че планът им е ясен и са готови да го изпълнят. Кокаинът, скрит в селскостопанското оборудване, трябваше да замине за Северна Африка. А доставката за Европа щеше да потегли към Марсилия, прикрита с платове. И преди бяха осъществявали подобни операции без проблеми. След помалко от час Пабло потегли обратно към самолетната писта. С хората си излетяха след минути. Мисията мина добре. Вечерта, когато пристигнаха в лагера, скриха грижливо джипа на предишното му място. Рол го очакваше. Пабло докладва, че всичко е минало според плана. Всичките доставки заминаваха от Картахена. Ръл му възложи да замине за богата на следващия ден, което бе стандартна процедура. Почти всеки ден Пабло посещаваше някои от градовете, където въртяха бизнес. Я ли си? Попита Ела Лобо загрижено. Бяха хапнали сандвичи на път към пистата край Картахена. Храната не беше основната им грижа. Ядохме, усмихна се Пабло, трогнат от бащинския жест. Когато бяха насаме, Роул се отнасяше с него като с по-малък брат. После вълка му сипа чаша бренди и му предложи пура, която този път Пабло прие. Роул беше доволен от развитието на нещата. Знаеше, че винаги може да разчита на Пабло да изпълни нарежданията по най-добрия начин. Беше си спечелил брендито, пурата и най-вече, похвалата на Ела Лобо. Сестра ми може да почака, заяви Раул на началнически тон и Пабло се усмихна. Винаги, когато се прибираше в колибата, Палума се радваше да го види, не задаваше въпроси и никога не се оплакваше. Животът ти кратко с Пабло бе през последните две години, въпреки незгодите в техния свят. Свят на сурови мъже, където нямаше място за нуждите и изискванията на жените, и тя бе наясно с това. Двамата мъже се насладиха на брендито и пурите в приятния момент в края на деня. Бизнесът на Раул стресиращ. в операциите му всекидневно се въртяха милиони долари и нямаше място за грешки. До сега не бяха допуснали нито една, което безпечелило доверието на Ела Лобо към Пабло. Беше почти полунощ, когато Пабло се прибра в колибата. Палома спеше в леглото им, което всъщност бе тънък матрак на пода. Тя се усмихна сънливо в лунната светлина, когато усети любимия си да се мушва гол в леглото до нея. Пабло дръпна завивката на страни, за да се полюбува на кадифеното и кратко тяло. Коремът и кратко сякаш нея дряваше всеки час, докато детето им растеше в нея. Тя обви ръка около врата му, а той я е целуна и прегърна нежно, задържая в обятията си, докато тя се унасяше в сън с меко мъркане. Пабло и кратко се възхищаваше безмълвно докато накрая и той заспа. На следващия ден след срещата с Раул, рано сутринта, той подкара джипа към богота. Този път замина сам. Вкъща в квартал е Макарна се срещна с мъж, който му врече очукано кофарче, натъпкано с пари, плотна работата им преди няколко дни. Пабло често носеше огромни суми на Раул. Не задаваше въпроси къде отиваха, макар да бе чул, че шефът му имаше банкови сметки в Швейцария и в различни страни по Карибските острови. Но дори да беше така, Роул никога не бе споделял тази информация с него. Той държеше в тайна някои неща, независимо колко му се доверяваше. Пабло знаеше къде са някои от сметките, но бе наясно, че е поразомно да не задава въпроси. Вечерта, когато се прибра в лагера, Рол му каза, че трябва на другия ден да се върне в богота. Ставаше дума за подребна операция от тази, която бе извършил. Този път нямаше да прибира пари, а само да даде указания. Раул го увери, че това няма да му отнеме много време. Не искаше да вписват никъде транзакцията, а и подготвяха почвата за пратката до Майами. Доставките там обикновено минаваха гладко, благодарение на хората, с които търгуваха от дълго време. Двамата мъже си побъбриха няколко минути. Но Пабло нямаше търпение да се върне при Палума. Знаеше, че тя ще го чака с приготвена вечеря, тъй като и кратко бе казал, че отива само до Богота. Когато се прибра, тя му се усмихна и протегне ръце да го прегърне. Бе облечена в семплата бяла памучна рокля, която си бе ушила сама. Носеше и златистите сандали, които той и кратко бе донесъл от града. Пабло обичаше да и кратко прави дребни подаръци винаги, когато можеше. Роул вечно го предупреждаваше да не я глези, защото може да съжалява някой ден. Той никога не се бе доверявал на жена в живота си и според него противоположният пол бе пълен с неприятни изненади. Седнаха да вечерят под познатите звуци на джунглата. Чу бръмченето на малък самолет някъде далеч. Пабло знаеше че тази нощ от Еквадор пристигат няколко души, които бяха част от империята на Роул. Предстоеше му да се срещне с тях в присъствието на Роул на следващия ден, когато се върнеше от мисията си в града. Палума не го попита, къде бе ходил през деня. Никога не го правеше. Брати кратко я бе обучил добре. Имаше други неща, за които да си бъбрят, а и в момента тя мислеше само за бебето. Палума почти не яде, тъй като се чувстваше прекалено тежка. След вечеря си легнаха, заслушани звуците наоколо. Той разтри гърба и кратко, и тя скоро заспа. Тялото и кратко беше толкова зашеметяващо красиво, дори и сега, с огромния корем, който го караше да се усмихва всеки път, щом го видеше. Гърдите и кратко бяха пишни и по-големи от преди. краката и кратко, дълги и изящни, не се бяха променили. В друг свят тя щеше да е забележителна красавица, но тук живееше изолирана и скрита в лагера на братси, където никой ни и е кратко обръщаше внимание, ако се изключи някой случайно отправен завистлив или възхитен поглед. Като сестра на Роул, тя бе недостижима, освен за Пабло. И само той истински оценяваше колко е красива, мила и нежна. Никой друг тук не се интересуваше от нея. Тя още спеше на следващата сутрин когато той отпътува за Богота, за да изпълни задачата си. Кратка среща с човек, когато познаваше добре и бе виждал много пъти преди. Споразумяха се за количеството кокаин за Майами и колко щеше да струва. Парите ще да бъдат прехвърлени по-късно. След срещата Пабло се поразходи малко и се отби в едно кафене. Поръча си чаша силно черно кафе и седна на слънце на терасата. Когато го допи, Поиска втора чаша, макар кафето да бе доста силно. Келнерът го разплиска, докато оставяше чашата на масата. Горещата течност се разля. Сервитюрат се впусна в извинения и с притеснен вид започна да бърше. Пабло не изглеждаше като човек, когато безнаказано можеш да раздразниш. От него се излъчваше. Напрежение, досущ като лъв, готов да нападне. Докато попиваше последните капки кафе, келнерът прошепна почти безмълвно. Сега. Очите на Пабло станаха ледени като стомана и той изгледа сервитера с убийствен поглед. Надигна се, метна няколко монети на масата и също така безмълвно отвърна. Не. После се отдалечи от масата и тръгна към джипа. След няколко минути беше отново на път. Шофираше със студени и мрачни очи. Две Пабло се видя с Раул и хората от Еквадор късно вечерта. Планираха прехвърлянето на стока от Еквадор в Панама и в срещата нямаше нищо необичайно. В край кратко Раул предложи на Пабло пура и той прие. Докато я палеше, забеляза, че вълка го наблюдава, не че не го правеше винаги. Човек постоянно имаше чувството, че Раул чете мислите му. Е, какво мислиш? Попита Раул. Всичко изглежда наред. Сделката не беше от големите и му се струваше твърдо обикновена. Поговориха и за предстоящата доставка в Майами, която бе много по а и за много по-сериозна сума. После Раул отново му заръча да замине за богата на следващия ден. Понякога Пабло не пътуваше никъде една-две седмици, а друг път, когато разпръщаха големи доставки, му се налагаше да ходи в града всеки ден. Той обаче нямаше нищо против. Беше почти два след полунощ, когато най-после излезе от палатката. Вълка изчезна в храстите, за да прекара нощта някъде в джунглата. Двамата мъже се бяха прегърнали на раздела, както правеха винаги. Пабло се прибра в колибата и завари палума потънала в дълбоксън. Напоследък спеше повече и това му подсказваше, че до раждането остават само няколко дни. Той легна тихо до нея и заспа. Събуди се и се облече още преди зазоряване. Не се отби при Раул преди тръгване, тъй като трябваше да пристигне в богата рано през деня, но се надяваше да се върне в късния следобед. Единственото, което го притесняваше при пътуванията му до града, бе, че може да не е флагера, когато Палума започне да ражда. А нямаше кой друг да й кратко помогне, тя бе единствената жена там. Пабло мислеше за нея на път към срещата си, когато някакъв мъж го блъсна силно на тротуара. Извини му се на испански и прикува очи в неговите. Пабло го познава веднага, но не искаше да закъснява. Не сега, измърмори той под нос. Мъжът отговори също така тихо, сякаш изобщо не говореше. Сега. Изражението на Пабло не се промени. Пое е по тясна улица, завизата гъла... Мина зад малка порутена постройка и извади ключи с подсаксия. Съ зашеметяваща бързина завъртя ключа, влезе в къщата и затвори вратата зад гърба си. Втурна се нагоре по стълбите и се вторачи в тримата мъже с джинси и прости всеки дневни дрехи, които го очакваха. Какво, подяволите, става? Изкръща той. Вчера ви казах, не сега. След пет минути имам среща за доставката в Майами. Защо не ме оставите на мира? Изглеждаше и ядосън и напрегнат и говореше на английски, а не на испански. Погледът, който му хвърлиха, бе твърд като бетонна стена. Никакви чувства, никакво поддаване. Чист бизнес, макар и от различен вид. Вън си е въред. Свършен си. Някъде по веригата е изтекла информация. И ще стигне до Раул всеки момент. Може би дори вече е стигнала. Пабло се замисли за хората от Еквадор и се зачуди дали някой от тях бе споменал нещо на Раул. Предишната вечер нямаше следа от някаква промяна, но пък Алалобо Лобо беше хитър и коварен, а и със сигурност щеше да провери информацията. Може би точно заради това го бе изпратил в Богота за трети път тази седмица. Но Пабло не се чувстваше готов да напусне. Беше прекалено навътре в играта, знаеше твърде много, а и палума щеше да роди всеки момент. Не възнамеряваше да отива никъде. Не съм навън, мамка му. Изкреща той на мъжете, но те дори не мигнаха. За Бога, тук съм от три години. Жена ми ще роди и всеки момент. Трепереше от гняв и вълнение и изглеждаше готов да заплаче. Рискуваш всеки наш агент в операцията. Ако останеш. Белязан си, е върет. Говорим само за часове, преди Рол да узнае, ако вече не е уведомен. Вън си. Чака ни самолет. Може дори да не стигнеш до него, ако е лалубо, те е разкрил. Разполагаш с пет минути. Знаеш какво трябва да направиш. Пабло се колеба дълго време, вторачен в началника си. Казваше се Бил Картер и беше старши специален агент от Агенцията за борба с наркотиците. Беше долетял от Вашингтон, за да го вземе. Знаеше, че Пабло е с гореща кръв и не искаше никакви грешки. Ами ако напусна и се върна там? До довечера ще си мъртъв, а също и момичето. Единственото и кратко спасение е ти да изчезнеш веднага. Тя знае ли? Пабло поклати тъжно глава. Наясно си как стоят нещата. Не можеш да унищожиш всичко, което си изградил. Като се върнеш обратно. Пабло също знаеше това. Други служители като него бяха вкарани в бизнеса на Роул. Ако той вече беше белязан, сигурно щеше да съсипе и тяхното прикритие. Налагаше се да бяга. Но едва не го оби мисълта, че трябва да изостави Палума, при това само дни преди бебето им да се роди. Никога нямаше да види детето си, а вероятно и Палума. През цялото време знаеше, че този ден неизбежно ще настъпи. Просто вярваше, че ще има повече време и ще успее да отведе Палума на безопасно място. Незбъдната мечта. Разбираше го сега. Имам живот тук, тъжно промълви той. Бил Картер заговори с съчувствие, всички имаме живот, когато работим под прикритие. Аз бях цели 7 години. Дълго време. Трябва да се приготвиш, добави той и му подаде малък несесър. Пабло се поколеба за миг, преди да го вземе и да се отправи към банята. Зачуди се дали да не се измъкне през прозореца и да се върне, но знаеше колко души ще бъдат убити, ако го направеше. А и за палома нямаше да е добре, ако го убият. Нямаше избор. Извади съм и образ на брадата и главата си. Положи тъмен грим под очите, който го състари незабавно. С помощта на грима сътвори дълъг, грозен белек на едната си буза, а лещите промениха цвета на очите му. В спалнията му бяха оставили дрехи, както и бейсболно кепе. Докато се обличаше, Пабло мислеше само за палума. Бе му невъзможно да си представи, че никога вече няма да я види. Решимостта му да се върне за нея бе твърда. Щеше да открие, където и да се намираше, и да направи всичко възможно да отведе от дома със себе си. Но за сега нямаше друг избор. Налагаше му се да замине. Той излезе от спалнята на малкото апартаментче. Изглеждаше абсолютно различен човек. Един от мъжете му подаде паспорт с истинското му име, Мършал Еваретт и значката на специален агент от Агенцията за борба с наркотиците, която не бе носил три години. Абънът го прати тогава в Колумбия, а трите години преди това прекара в Еквадор, където да създаде самоличността си за операцията по залавянето на Ела Лобо. Тримата агенти стояха прави, всеки носеше чанта на рамото си. Бяха готови да потеглят. Искаха да го изкарат от страната в рамките на един час, преди новината да гръмне и Роул да изпрати хората си подирите му. Мъжът, който бе в ролята на Пабло, е чеверия в. Продължение на 6 години съвестна работа под прикритие не каза и дума, докато ги следваше по стълбите към паркираната дискретно отпред кола. Настани се на задната седалка и се загледа през прозореца в отчаяние, докато богата прелиташе край него. Трябваше само да скочи, да стигне до джипа и да се върне в лагера. Но бе наясно, че така ще провали и цялата операция и ще обрече много хора на смърт. Стигнаха до летището, показаха значките си на охраната и бързо се качиха на очакващия ги малък военен самолет. След секунди бяха във въздуха на път към Вашингтон. Пабло, превърнал се отново в маршал изпита чувство за кошмарна нереалност, докато наблюдаваше земята да се смалява под тях, обзет от мисълта, че жената, която обичаше, е все още там, а той я бе изоставил. Успокояваше го единствено, че тя бе се страна Раул и това щеше да й кратко осигури защита. Палума никога не бе подозирала, че той е агент на АБНа под прикритие. А Маршал знаеше по-добре от всеки го, че в момента не може да направи нищо за нея. По-късно, ако извадеше късмет, се надяваше да намери начин да се върне, без да излага на опасност, което щеше да е доста деликатна задача. Бил Картер погледна часовника си половин час, след като излетяха и уведоми Маршал, че нападението над лагера ще е в рамките на час. И преди бяха имали сблъсъци с Раул и този път не искаха той да се измъкне. Точно поради тази причина държаха да действат бързо. Еварет ги бе забавил с цял ден. Трябваше да се яви на мястото за среща още вчера, когато келнерът разле кафето, но той бе пренебрегнал знака. Това не изненада бил. Маршал бе опорит и независим. Несъмнено гениален агент, готов да поема страхотни рискове, но неведнъж през годините не се бе подчинявал на началниците си и за това Картер бе дошъл лично. Не възнамеряваше да рискува. След като научиха за изтичането на информация, държаха да изкарат Маршал от играта, преди да бъде убит. Уведоми ги, че жена ми е там. Бременна е в деветия месец. Да внимават за нея. Когато нападнат лагера, нервно каза Мършъл, после си извърна на страни и затвори очи. Никой от тримата мъже, които го придружаваха, не продума през останалата част от пътуването. Част след като Мършъл напусна Богота, Роул бе предупреден от информаторите си в града, че американски служители от се. Канят да нападнат лагера. Тъкмо му, му бяха съобщили за Пабло и след като събра документите и дада указания на хората си, той забърза към колибата. Палума спеше. Той я е сграбчи грубо за ръката и я извлече от леглото. Знаеше за него, нали? Кресно обвинително, доближил лице на сантиметри от нейното. Какво да съм знаела? Внезапно се ужаси тя, тъй като брат и кратко бе я е досан, а гневът го правеше опасен. Пабло е агент под прикритие проклет негодник, доверявах му се като на брат. Лъжливото копеле не дава и пет пари за теб. Ти и бебето сте само част от прикритието му, заблуда за нас. Какво ти каза? Нищо, оплашено измънка тя. Не е вярно. Не може да бъде. Вярно е, изчезнала е, оставила колата в града и се изпарил. Ще се върне. Знам, че ще го направи, настоя тя задавено. Прекалено умене. За да постъпи така. Ти беше част от играта му. И какво ще правиш с това сега? Той посочи корема и кратко отвратено, а тя незабавно вдигна ръце, за да предпази бебето си. Той ще се върне за мен. Знам, че ще го направи. Роул също мислеше така. Пабло може и да бе лъжец, но Ела Лобо познаваше характера му. Беше мекосърдечен тип който би рискувал собствения си живот заради любимата си жена. Но сега Раул жадуваше отмъщение заради лъжите, в които Пабло го бе накарал да повярва и защото проклетникът го бе направил на глупак. Без да се колебае секунда, той извади пистолета от кобура си, насочи го към сестра си и я простреля в главата. Палома се просна на земята. Раул искаше хората на Пабло да я намерят и да му съобщят какво е станало с нея. Жената която обичаше, и детето, за което копнеше толкова силно, бяха мъртви. След това вълка се завъртя на пети и изчезна. Маршал спеше, когато Бил Картер бе повикан в кабината, час преди да кацнат във Вашингтон. Шифруваното съобщение, предадено на Бил, гласеше, че лагерът е бил нападнат. Жената на Маршал бе мъртва, прострелена в главата, а Ела Лобо бе избягал, преди агентите да стигнат до лагера. Отново. Сякаш се беше изпарил във въздуха. Подозираха, че отлетял за Венецуела или Еквадор, където да се покрие, докато нещата се поохладят. Без да коментира, Бил се върна на мястото и не сподели с никого информацията. Беше прекалено рано да съобщи на Маршал за жената. Предстояха му три седмици доклади и обяснения. Щяха да му кажат в подходящия момент. Беше живял цели три години с Роул в Колумбия, а след успешната си мисия в Еквадор се бе прибрал в Съединените щати само за две седмици. От 6 години работеше под прикритие. Водеше живота на Пабло Ечеверия и Бил знаеше, че ще му е нужно известно време да превъзмогне шока от бързото изтегляне. Пък и трябваше напълно да сътрудничи по време на докладите, да им разкаже всичко, което знаеше и бе извършил за Роул. Наистина редовно им беше изпращал кодирани съобщения за доставки, места, количества, пране на пари и за хората, с които въртеше бизнес. Но сега държаха да чуят всички подробности. Бил знаеше колко тежко ще е за Маршал завръщането му след толкова дълга работа под прикритие. Той самият го бе преживял. За момент дори се страхуваше, че Маршал ще откаже да се върне, но отговорността към работата му наделя, Макар според Бил този път да се бяха разминали на косъм. Заплахата, че ще рискува живота на други агенти, се оказа решаващият фактор, както Бил си знаеше. Маршал никога не би поставил в опасност живота на друг агент, независимо колко бе готов да рискува своя. Маршал се събуди, когато самолетът се приземи във военновъздушна база Андрюс до Вашингтон. Премахна белега, свалилищите, Грима и бе кепе. Но когато се погледна в огледалото в банята, не можа да се познае. Главата му беше обръсната, брадата му бе изчезнала, очите му изглеждаха мъртви, а сърцето му се бе превърнало в камък. Пабло Ечеверия се бе изпарил, а от дома се прибираше онова, което бе останало от агент Маршал Еверет. Но земя бе последното място, на което му се искаше да бъде. Чувстваше се като робот, а не човек. Част от него тък му бе умряла. Когато слязох от самолета, Маршал знаеше, че ще го отведат в центъра, където се помещаваше службата на Обединените сили за борба с наркотиците, Сузбън. А там го очакваше хеликоптер, който да го откара в Контико, сградата, която Абън споделяше с ФБР. Щеше да остане там няколко седмици за доклади и приспособяване след завръщането, включително сериозни психологически тестове, които да определят състоянието на мозъка му. След Еквадор го разпитваха две седмици, но сега бе различно. Не бе замесен толкова дълбоко в операциите в Еквадор, колкото в тези в Колумбия. А и когато напусне Еквадор, бе едва на 25 и бързо се приспособи към новото си назначение в Колумбия. Сега, без три години по-възрастен, проникнал дълбоко в организацията на Раул и бе оставил зад себе си живот, на който държеше, любима жена и бебе, което щеше скоро да се роди. Мислеше за палума и бебето, докато го откарваха в базата. Там го въведоха в кабинет, където офицер от обединената група го разпита набързо, връчи му документите му и го пусна да отпътува към Контико. Маршал пристигна след половин час и го отведоха в стаята му. Беше скромно обзаведено с легло, скрин, бюро, стол и малък хладилник. Маршал знаеше, че и други агенти под прикритие са настанени тук, някой в единение, точно както искаше и той в момента. Копнеше да го оставят на саме с мислите му, а не да го разпитват и да изпразнят мозъка му в компютър, който да съхрани информацията, за да бъде анализирана подробно от експертите. Маршал застана до прозореца и се почувства като в затвор. Беше далеч от всичко познато. Само за няколко часа се превърна. Отново в маршал Еверет, човек, когато вече не познаваше и не искаше да бъде. Жадуваше да е в колибата в джунглата на юг от богата с жената, която обичаше. А като се замисляше за нея и за човека, в когато отново трябваше да се превърне, му се искаше да умрял. Не желаеше нищо тук. Чувстваше се като чужденец в собствената си страна. Дори да говори и слуша английска реч му, изглеждаше странно. От години разсъждаваше на испански. Вечерта, когато си легне и затвори очи, той сънува познатите звуци на джунглата и кадифената кожа на палума. Три подробните разпити, на които го подложиха в Кунтико, бяха по-тежки, отколкото му се бяха сторили последния път след Еквадор. Или просто този път му бе по-трудно? годуваше срещу въпросите и дълга си да разказва, но както го бяха учили, изпразни мозъка си и им съобщи абсолютно всичко. Беше събрал невероятно количество информация за операциите на Раул много повече, отколкото се надяваха началниците му. Помнеше идеално всяка подробност и знаеше за бизнеса на Ела Лубо повече, отколкото някой бе успял да открие преди. Вече бе чул че лагерът е бил нападнат, а Раул е избягал. Маршал не се изненада. Вълка бе подготвен за подобно събитие. Вероятно се бе скрил в джунглата и бе успял да оцелее. А после е избягал с моторница по реката, а може би дори е отлетял от скрита някъде в джунглата писта. Човек като Елалубо бе трудно да бъде задържан или спрян. Но Маршал предаде достатъчно информация, за да провалят операциите му и да го забавят за известно време. Началниците му оставиха на психиатърката неприятната задача да му съобщи какво е станало с Палума. Изчакаха да минат цели две седмици от завръщането му. През това време Маршал не спираше да говори за Палума и бебето. Мислеше само за тях и вярваше, че детето вече се е родило. Надяваше се, че Палума е добре. И тогава психиатърката му съобщи, че била убита преди нападението на лагера. Лично брат ти кратко я бе застрелял. Мършъл изпадна в шок. Направил го е, за да ме нарани, процеди той ледено, разтреперан от гняв. Не, меко възрази психиатърката, забелязала как очите му блеснаха яростно, макар лицето да остана безизразно. Повероятно го е направил, за да накаже сестра си. Маршал не бе очаквал, Чараул е толкова студен и зъл, за да убие собствената си сестра, При. Това е бременна. Зверското убийство му показа какъв наистина е е Подозираше, че шефът му е способен на немислими жестокости, но не и чак до такава степен. Не мисля, че го е направил, за да те накаже, увери го лекарката, трогната от съсипаното лице на маршал и изпълнените му смъкаучи. Не знаеш как разсъждават тези хора. Ледено отговори Маршал. Искала да унищожи любимите ми хора, за да ме накаже. За психиатърката подобно заключение изглеждаше доста крайно и параноично, но от друга страна всичко бе възможно. Тя говореше добре испански и повечето им сеанси се провеждаха на този език, тъй като Маршал се чувстваше по-удобно с испанския сега. Беше се вживел в ролята си прекалено много и това само потвърди мнението на лекарката, че е било време да го върнат у дома. Според нея щяха да са му нужни години да превъзмогне смъртта на Палума и бебето им. А и нямаше кой да му съчувства и да го успокоява, родителите му бяха загинали преди години в катастрофа, още когато той е бил в колежа. Началниците му се съгласиха с преценката и кратко, дните му на работа под прикритие страните, където действаше Раул, бяха приключили. Последната препоръка на психиатърката бе да задържат Маршал на работа в офис в Съединените щати за година. Той се нуждаеше от време да се успокои и оздравее, особено след смъртта на Палума. Но Маршал настояваше да се върне на работа под прикритие в Южна Америка, за да се отмъсти. Бе готов да замине, където и да го изпратят. Не желаеше да приключи зните си като агент под прикритие, бе съгласен дори да работи върху подребни операции в Мексико, където Раул не разполагаше с толкова контрол. Не го сподели с психиатърката, но истинската му цел бе да се върне в Колумбия, да намери Раул и да го убие заради смъртта на Палума и народеното им бебе. Психиатърката бе потвърдила, че бебето не е оцеляло след смъртта на майка си. Само модерна болница би могла да го спаси след застрелването на майката. И точно такава бе целта на Раул да убие и двамата, за да отнеме на Пабло всичко, което обичаше. Сега Маршал си даваше сметка, че Пабло Ечеверия бе също така мъртъв, както Палума и бебето. Бе унищожен. От него бе останала само празна черупка, специален агент Маршал еварет. След като чукошмарната новина за Палума, той прекара. Още една седмица в Контико, макар вече да бе разказал всичко, което знаеше. Чувстваше се празен и кух, а след единствената нощ, когато плакана на отешимо за Палума, не пророни сълза и не чувстваше нищо. Освободиха го в края на третата седмица. Връчиха му ключовете за обзаведен апартамент в Джорджтаун, сграда, резервирана за завръщащи се агенти под прикритие, и го настаниха на работа зад бюро в Южноамериканския отдел в Пентагона. Назначението му за прилича на смъртна присъда и той едва успя да се принуди да отиде на работа първия ден. Валеше сняг в ледено-студения ден от последната седмица на февруари, а новият му кабинет бе гол и пуст като живота му. Мършъл бе израснал в Сиатъл, но след смъртта на родителите си напусна града и никога не се завърна там. Започна съвсем млад обучението си в Абъна и се захвана с работа под прикритие малко след като завърши. Сега, 6 години по-късно, той нямаше близки приятели, нито семейство, роден град или база, никой. С когото би искал да поднови връзка, нищо, което да прави след работа, и нищо, за което да говори, докато е там. Анализираше докладите, които му носеха. Предаваше безокорни и подробни бележки, които показваха колко добре познаваше темата, района, участниците и дейността им. Знаеше всичко за търговията с наркотици в Колумбия и страните, с които водеше преговори от името на Рул. От време на време разпитваше, но така и не научи нищо за Елалубо след бягството му от лагера. През пролета Маршал имаше чувството, че седи зад бюрото в Пентагона от 100 години. Навърши 29, но дори не забеляза. Прекара рождения си ден сам пред телевизора, както правеше всяка вечер. Понякога ходеше в колумбийски ресторант да яде познатата храна, а когато се разбъбреше на испански скалнерите и го питах откъде е, Отговаряше, че от богота. Беше полесно, отколкото да обяснява защо говори испански толкова добре. Всеки би го взел роден там, а и той самият имаше чувството, че е така. Сякаш повече общи неща го свързваха с латиноамериканците, отколкото с северноамериканците. Бил Картер го проверяваше от време на време и знаеше, че маршал се справя невероятно добре в работата, но разговорите им винаги го изнервяха. Умършъл имаше нещо мъртво, сякаш душата му бе изчезнала. Част от него бе загинала. Заедно с Палума. А единственото, което го интересуваше, бе кога ще се върне към работата под прикритие някъде в Южна Америка, където нямаше да си го спомнят или свържат с Рул. Били спитваше неприятното чувство, че той иска да се върне там, за да се отмъсти. Маршал обаче не можеше да си представи да прекара остатъка от живота си зад бюро. Работата под прикритие беше в кръвта му. И очевидно не успяваше да се върне към действителния живот какъвто и да бе той за агент под прикритие, от когото се очаква да възприеме навиците и обичаите на страната, където го внедрят, да се почувства като роден там във всяко отношение, а после, когато му заповядат, да забрави за всичко, да се прибере от дома и да се превърне отново в човека. Когато почти не помнеше. Действителният живот бе много по-безинтересен и лишен от вълнение в сравнение с този под прикритие. Шефовете в Абана бяха твърдо решени да го задържат у дома за година и после да прооценят положението му. Нямаха представа какво да правят с него след това, макар Маршал да бе подал няколко молби да го изпратят в Мексико, като изтъкваше, че там никой не би го познал. Но психиатърката бе заявила че той се нуждае от продължително време в Съединените щати, за да се приспособи и да навлезе отново в живота. Маршал обаче имаше чувството, че води нечи и чущ живот. Липсваха му задачите, които изпълняваше за Роул, сутрешните им съвещания, вечерното бренди и последната пура, докато обсъждаха деня. Макар да бе наясно какво правеше там и защо, той се безприятелил с Роул. И независимо колко го мразеше заради смъртта на Палума и бебето им, на Маршал му липсваше другарството им, интелигентните разговори и споделените решения, страдаше по изключителната красота на Палума и всичко, което бе преживял с нея. За него този свят бе изгубен, а в Съединените щати нямаше с какво да го замени. Струваше му се, че всмукан във вакуум и виси някъде в пространството между два свята. През май на Маршал му бе трудно да повярва че е тук от три месеца. Струваше му се, че са минали три години и не можеше да си представи още девят месеца работа в офиса, да не говорим за цял живот, ако никога вече не го изпратят на мисия. През юни започна да притиска сериозно началството да го внедрят някъде в изпаноговорещия свят, където опитът. Мощеше да се окаже ценен и да го изправи пред нови предизвикателства. Най-силният му копнеж бе да работи под прикритие и да избяга от Пентагона. През септември, след дълго, горещо и гадно лято във Вашингтон, където прекарваше всеки уикенд в апартамента си, Маршал имаше чувството, че ще полудее. Настоя за среща с Бил Картер и го попита дали наистина възнамеряват да го държат във Вашингтон цяла година, преди да го изпратят на нова задача. Струваше му се. Че го наказват, задето свършил твърде добра работа под прикритие в Колумбия и се е замесил прекалено дълбоко, което бе изключително важно за успеха на мисията му. Но той вече бе достатъчно наказан от Роул. Защо не се отпуснеш и не се порадваш на времето си тук? Предложи Бил Картер. Във Вашингтон можеш да правиш безброй неща. Не си вземал и отпуск. Няма ли място, където би искал да отидеш? Дружелюбно попита, а маршал го загледа напрегнато. Да, където и да е в Южна Америка. Искам да се върна на работа. Нямам какво да правя тук. Бил бе забелязал, а и бе чул от колегите, че маршал не се е сприятелил с никого след завръщането си страната. Смяташе сегашната си работа само за временно назначение. Беше идеален хамелеон, когато бе под прикритие но нямаше представа как да самият себе си. Познаваше се само като дясната ръка на един от най-могащите наркотърговци в Южна Америка. Докато самоличността на специален агент маршал Ева му бе напълно чужда. Беше оставил косата си да порасне малко, след като я бе обръснал, преди да напусне богата. На не се гледаше с добро око в Пентагона. И сега дори не познаваше човека, когато виждаше в огледалото без дълга коса, брада и камуфлажни дрехи. Всеки ден му се струваше, че живее в лъжа. Ходеше на работа, която мразеше. Общуваше с хора, на които не държеше и дори не искаше да познава. Какво общо имаше с тях? Хората като него бяха по задачи и вършеха нещата, които и той копнеше да прави. Опитваха се да прекратят дейността на наркокартелите и да заключат шефовете им. Това поне изглеждаше важно. А маршал си губеше времето зад бюрото и дори началниците му трябваше да признаят, че зашеметяващите му умения не се оползотворяваха. «Ще видим къде ще си в края на годината», каза Бил Картер. Опитваше се да го отклони, но и без друго в момента не разполагаше се задача под прикритие за него. Не искаше Маршал да се върне в Колумбия, за да се отмъщава. На мисия той трябваше да запази хладнокръвие и обективност през цялото време. А бил не беше убеден, че Маршал вече е способен на това. Бе изгубил прекалено много и бе платил ужасно висока цена за работата, която обичаше. Не беше обективен и искаше да започне вендета, която шефовете му не одобряваха. Трудно им беше да преценят и решат къде да го изпратят. Мястото трябваше да е разумно и за него, и за Абъна, да не излага на рискове нито маршъл, нито текущите им операции. Не бе се сприятелил с никого във Вашингтон и не ходеше посрещи. Не бе превъзмогнал мъката от загубата на любимата жена и детето. Нищо в сегашния му профил не ги насърчаваше да го изпратят отново под прикритие, но всички бяха съгласни че само похабяват способностите му на сегашното място. Маршал също бе наясно с това. И се обезкоръжаваше все повече с всеки изминал ден. Вече бе решил, че ако не му възложат нова задача. Под прикритие в рамките на една година, ще напусне агенцията. Но нямаше представа какво ще прави след това. Умееше да върши само онова, с което се бе занимавал за агенцията. Бил Картер спомена за тързанията си по време на обяда си с Джак Вашингтон, колегата му от тайните служби, който бе и стар приятел. Двамата често си даваха съвети по тежките проблеми, пред които си изправяха службата, макар да бяха лоялни към агенциите си и към хората, които работеха за тях. Имам един човек, който се скъпва на работа зад бюро в Пентагона, сподели Бил с приятеля си от тайните служби. Невероятно талантлив агент под прикритие. Бяхме го внедрили в Еквадор и Колумбия, той остана там в продължение на 6 години и навлезе прекалено дълбоко. Получи си стичане на информация, което улесни решението ни, защото в противен случай можехме да провалим цялата операция и всички да бъдат убити. Но мисля, че го изкарахме оттам прекалено късно. Върнахме от дома само половината от него. Тялото му е във Вашингтон, но сърцето и умът му са все още в джунглата на юг от богота. Там имаше жена, която бе убита от мишената ни само часове след като изтеглихме нашия човек. И сега го наблюдавам как се превръща в зомби. Гениален е в работата си, но все още сред ранените, макар да не го осъзнава. И не знам какво, подяволите, да правя с него. Това притесняваше Бил от месеци. Похабяваха таланта на Маршал. Това ви е проблемът, момчета. Изпращате хората си да водят ушистински живот във фалшива ситуация, те започват да вярват, а когато ги извадите оттам, вече не знаят кои са. Виждал съм страхотни типове да се скапват по този начин. Но пък такова е стеството на работата. И тя се отразява на момчетата ти. Прилича на военно разузнаване в район на война. Тези хора никога не се завръщат пълноценни. Някой го правят, възрази бил твърдо. Но Джак Вашингтон не му повярва. Беше виждал пораженията много пъти преди. Щетите от войната срещу наркотиците. Нашите хора рискуват живота си всеки ден, но са стъпили солидно на твърда земя. Знаят кои са, за кого работят и кого предпазват. Не откачат преопита да се превърнат в някого другиго, го, при това в различна култура, страна и език. Не можеш ли да го изпратиш на някое по спокойно място? Наистина в момента не разполагам с нищо. Той. Настоява за Мексико, но не съм убеден, че там ще е в безопасност. А и психиатърката му твърди, че се нуждае от година у дома. Проблемът е, че тук вече не е неговия дом. Чувства се у дома си в джунглата, в на един от най-големите наркокартели в Колумбия. Точно това имам предвид, отбеляза Джак разумно и Бил не можеше да твърди, че приятелят му грешеше. Но наистина мразеше мисълта колко тежко увреждаха хората си понякога. Макар да бе неизбежно при тяхната работа. И двамата мъже бяха наясно с това. И какво да правя с него? Загрижено попита Бил. Чувстваше се отговорен за маршал и за травмата, която работата под прикритие му бе причинила. И ужасно му се искаше да му помогне. Той е великолепен агент. Един от най-добрите. Мястото му е там навън. Психологичните му оценки са чудесни, но лекарите просто смятат, че има нужда да се приспособи към Съединените щати отново, ала това не се получава. Изписано е по лицето му. Заслужава нещо по-добро. Боя се, че може да напусне заради работата зад бюро, а това би било лошо. Той е един от най-талантливите и всеотдайни хора, с които разполагам. И притежава инстинкти, които не могат и да се сравнят с тези на останалите. И аз бих могъл да използвам подобен човек, усмихна се Джак. Моите момчета също се скапват. Охраняването на бивши президенти може да е кошмарно скучно. Слава богу, те нямат много възможности да се проявят. А твоите хора навън свикват да използват ума и всичките си умения всеки ден. Животът им зависи от това, добави той. После се сети нещо и погледна бил любопитно. Спомена, че се страхуваш той да не напусне. Мислиш ли, че би могъл да изостави Абъна и да дойде при нас? Имам две свободни места в охраната на президента. Едно от момчетата ми умря от инфаркт преди две седмици. 39 годишен. Идеално здраве, никакви сърдечни проблеми. И се просна мъртъв, докато тичаше преди работа. Друг от най-добрите ми служители пък излиза в безсрочен отпуск, защото съпругата му е болна от рак и той иска да се остана от дома и да се грижи за нея и децата. Знам, че не си заемаме служителите, но ако този тип ми хареса, а ти го посъветваш да излезе в отпуск и той дойде при мен за 6 месеца или година? Очевидно младежът притежава нужните умения, а и нашата работа със сигурност ще му е. По-интересна от четенето на документи. Като си има предвид историята му, явно е по-добър като агент, отколкото като анализатор. Какво мислиш? Ти го познаваш. Достатъчно излъскан ли е? Може ли да се справи с протокола в Белия дом? Доста е различен от джунглите в Колумбия. Притежава ли всичко необходимо? Джак можеше да избира измеждо поне десетима служители, но нещо в историята на Бил го заинтригува, пък и това щеше да му помогне да намери заместник за известно време на своя човек, който излизаше в семеен отпуск. А после момчето на Бил можеше да се върне в Абънна и отново да се захване с работа под прикритие. Джак бе наясно, че ако назначи агент от тайните служби в охраната на президента, той няма да иска да напусне, когато титулярят се върне от отпуска си. Охраната на президента бе най-желаното назначение в тайните служби. Имаше рискове, разбира се, но далеч не толкова опасни като операцията на Маршал за Абана. От друга страна, агентите под прикритие живееха заради адреналина от всекидневното рискуване на живота. Маршал определено би могъл да се справи с охраната на президента. Ако имаше желание за това. Защо не го изпратиш при мен да се запознаем? Ако го пуснеш в отпуск, може да го заема от теб за 6 или 9 месеца. Ако го харесам, ще питам президента за мнението му. Вършили сме и по странни неща, а това може да се окаже благословие за всички. Ще го изкарай зад бюрото и така той няма да напусне работата си, защото е мрази. По този начин ще го запазиш за агенцията. Поговори с него и виж какво мисли. Смениха темата на разговора и се разбъбриха за други неща – скандал в сената, промени в структурата на Министерството на правосъдието и назначението на новия върховен съдия, изненадало всички. Новият президент бе млад и имаше доста своеобразни идеи, които не всички одобряваха. Във Вашингтон вечно имаше за какво да се говори. Двамата мъже харесваха службите си и отговорностите, които ги съпровождаха. А когато се разделиха след обяда, Джак напомни на Бил отново да поговори с агента си, да го убеди да вземе отпуск и да отида за известно време в тайните служби. Бил обеща да го направи, но до следващия ден не намери време. Когато повика маршал в кабинета си, младият мъж влезе съсветнали от надежда очи. Добри новини? Изпращаш ме? Обратно на бойното поле? Приличаше на дете по коледа? Все още се надяваше, дядо Коледа да се появи. Набил му бе неприятно да го разочарова. Не точно по начина, който си представяш, бързо отговори той. Не искаше да го подвежда. Лицето на маршал помръкна в мига, когато чу отговора. Обядвах с един близък приятел вчера. Той работи в тайните служби. Разказваше ми за проблемите там. Так му изгубили двама от хората които охраняват президента. Чето в онзи, който получил инфаркт преди две седмици. Какво е станало с другия? Жена му е болна. Той си взема отпуск по семейни причини. Обикновено не си разменяме хората, но приятелят ми бе осенен от интересна идея. Ако си вземеш отпуск от Абана, той може да те вземе назаем за известно време, докато човекът им се върне. Как би се почувствал, ако ти възложат да охраняваш президента? Лицето на маршал доби тъжен вид. Не беше очаквал подобно предложение. Мразеше работата си зад бюрото, но според него стоенето в коридорите на Белия дом или на официални вечери също не бе сериозна работа. Искаше да се върне на бойното поле, да живее с прилива на адреналин всеки ден, да е полезен, като се бори с лошите. Беше се присъединил към Абъна, за да направи света по-добър. И смяташе, че като телохранител на президента ще бъде безполезен, точно както е сега зад бюрото в Пентагона. Не знам, честно отвърна Маршал. Не съм обучаван за такава работа. Искам да се върна и да правя онова, което знам. Не съм гувернантка, нито чиновник. Искам да съм на бойното поле. И ще бъдеш... Увери го бил. Просто не още. Трябва да мине известно време. Хората там те познават. Не искаме да те изпратим обратно, за да бъдеш заколен. Трябва да изчакаме, докато въздухът се проясни. Щеше да стане прекалено горещо за теб, ако не си беше тръгнал. А охраната на президента може да е приятна на утрална територия междувременно. Тези типове също си изкарват заплатите. Не са глязльовци. Би ли искал да се срещнеш с приятеля ми от тайните служби? Маршал Кимна предпазливо, макар да не беше напълно сигурен. Работата просто не изглеждаше подходяща за него. Три дни покъсно отида да се запознае с Джак Вашингтон и го намери за невероятно чаровен и убедителен. От неговата уста работата звучеше непомалко вълнуващо от тази, с която Маршал се бе. Занимавал през последните 6 години. Естествено, Маршал не бе убеден, че това е вярно. Джак се опитваше да представи всичко в изключително привлекателна светлина и непрестанно му напомняше колко се отекчава зад бюрото, което улесни постигането на целта му. Значи наистина можете да ме вземете на заем в тайните служби? Попита Маршал любопитно. Не искаше да напуска Абана завинаги, и Джак го разбираше. А и Джак определено бе впечатлен по време на срещата им. Маршал беше умен и бързо схващаше всеки намек. Изглеждаше доста представителен и бе много способен младеж. Мисля, че ако пусна вход няколко връзки, ще мога да те взема на заем от Абана, предпазливо каза Джак. Никога преди не беше правил това с агент на Абана, но искаше да опита. «Позволете ми да съм съвсем откровен», каза Маршал. Охраняването не ме привлича и ако ми предложат работа под прикритие някъде в Южна Америка, веднага ще напусна. Но сте прав, вашето предложение е по-добро от кисненето зад бюро. Какво трябва да направя, за да ме одобрят за охраната на президента? Защо не ми изпратиш автобиография? Ще проведа няколко разговора с подходящите хора и ще им обясня колко се нуждая е от теб. Мога да им го представя и като рядка възможност да се докопаме до един от хората на Абана. Преди няколко години направихме същото с човек от Сру, а и с друг специален агент от ФБР преди десетина години. Случва се, макар и нечесто. Но понякога безбройните документи и предизвикателството се заслужават, ако човекът е подходящ. Бих искал да го направя. Така поне ще се махна от кабинета. Съгласи се Мършъл, който започваше да харесва идеята. Ако се наложи да остана тук още 5 месеца или повече, ще полудея и може дори да напусна. Мислил съм по въпроса. Джак не се изненада. Бил също го подозираше и не искаше да изгуби агента си. Е, не го прави, спокойно го посъветва Джак. Може би новата работа ще реши проблема. И за два мани. Изпрати ми документите си, а аз ще се погрижа да ти осигуря работата. Понякога просто трябва да проявиш творчество. Маршал Кимна, внезапно заинтригуван, макар че отначало изобщо не себе развълнувал. Той търсеше напрежение и копнеше за него още от самото си завръщане. Не се чуха с Джак до края на октомври. Шефът на тайните служби първо говори с Билли. Получи нужното одобрение от вишестоящите. Маршал бе проучен и досието му направи добро впечатление. После Джак поиска отбил да изготви договора за отпуск. След като дадеше съгласието си, Маршал можеше да постъпи на работа в Белия дом. Длъжността бе престижна и когато Джак разказа подробно на бъдещия си служител какви са задълженията му, Маршал дори се въодушеви. Знаеше, че няма да му е толкова интересно, колкото работата под прикритие, но все пак бе несравнимо по-добре от висенето зад бюрото. Нямаше търпение да се отърве от това, а и новото му назначение бе високо ценено. След като документацията бе приведена Фред и одобрението се получи, Джак звънна на Маршал и му нареди да се яви на работа в понеделник. Вече бяха попълнили мястото на други агент, починал от инфаркт, с човек от тайните служби. Маршал беше изключението. Щеше да замества мъжа, който се грижеше за болната си съпруга. Замик се зачуди дали колегите му щяха да негодуват, че е получил одобрение за охраната на президента, въпреки че от друга служба. Е, дори и да беше така, щеше да се справи. През първия си ден на новата работа Маршал бе нервен. Не беше сигурен какво да очаква. След като се яви в Белия дом, му обясниха задълженията му и го разведох из района, където щеше да работи, включително овалния кабинет и частните покои. При обиколката стигнаха само до определено място в частните покои, защото първата дама и децата вечеряха. Президентът бе отлетял за Нью Йорк с Air Force Едно, за да произнесе реч фон, а съпругата му си бе останала у дома. Човекът, който го развеждаше, обясни, че тя често вечеряла с децата когато не и кратко се налагало да присъства на официални приеми. Обичала да е с тях. Децата бяха на 6 и години. Семейството беше много важно за президентството и самият президент често играеше с децата си през уикенда. Това придаваше поспокоен и семеен вид на сегашната администрация в Белия дом. Дъщерята на президента дори се промъкнала да гледа официална вечеря и без снимана да наднича през перилата на елегантното стълбище. Снимката била невероятно сладка по думите на агентите от тайните служби, макар Маршал да не я бе виждал. Той нямаше никакъв контакт с деца нито в живота си под прикритие, нито в действителния. Бебето му с палума щеше да е първият. Наредиха му да се яви за първа смяна. Той облече тъмния костюм който си бе купил за работа, и пристигна рано за обиколката и инструктажа. При излизането му в отпуск от Абана бил му пожела всичко хубаво и изрази надеждата си да е доволен от временната си мисия, но пък не чак до там, че да зареже Абана за винаги. Обеща му да се чуват от време на време и го увери, че ако все още копне да се върне в Южна Америка като агент под прикритие, шефовете му също го искат. Маршал потвърди, че желанието му е непоколебимо. Междувременно възнамеряваше да свърши добра работа като охрана на президента. «Накарай ни да се гордеем с теб», каза Бил Картер. «Ще го направя, господине», обеща Маршал усмихнато и тръгна. През първата сутрин му наредиха да стои на определено място пред овалния кабинет и да следва президента, ако той тръгне някъде. Трима други агенти от тайните служби застанаха наблизо. Не очакваха президента да се появи преди обяда който щеше да се състои в семейната трапезария. Целият му следобед бе запълнен със срещи в овалния кабинет. Шефът на маршал обясни, че президентът щял да се остане в Белия дом, в графика му имало важни конференции по телефона и лично, някой от тях с чуждестранни държавни глави. Маршал стоеше на мястото си от два часа и приличаше на статуя с «спагетите в ухото си». Жаргонният израз за слушалката и микрофона, Носени непрестанно от агентите, за да поддържат връзка. Мършъл се чувстваше дивашки отекчен и се мъчеше да не заспи прав. Покрай него минаха няколко хубави жени, които носеха документи, папки и таблети. Тък му се бе вторачил в обувките си, когато забеляза пред погледа му да се появяват две малки крачета в блестящи розови обувки с панделки. Маршал незабавно вдигна очи и видя малко момиченце с руса коса, хваната на мише и слипсващи предни зъби. Детето го гледаше сериозно. Носеше сива пола и розов полувер. Момиченцето прикува в него огромните си сини очи. Маршал се впечатли от напрегнатия откровен поглед и се изненада, че шестгодишната дъщеря на президента се мутае наоколо без придружител. Никога преди не съм те виждала, каза малката спокойно. Днес ли започна работа? Да, днес. Потвърди той, както би отговорил, ако възрастен му зададеше същия въпрос. Не беше сигурен как да се държи с детето, нито очакваше то да го разпитва. Харесва ли ти? Любезно попита момиченцето и той кимна, като се опита да сдържи усмивката си. Хлапето приличаше на забавна малка фея. Да, много, отговори той. Всички тук са много мили, добави докато се чудеше дали тя често обикаля избелия дом сама и защо не беше на училище. Казвам се Амелия. А там е баща ми, посочи тя към овалния кабинет и маршал кимна. Запознали се вече с баща ми? Всъщност, не още. Прекалено заете. Малката кимна сериозно, сякаш точно това очакваше, после отговори на незададения му въпрос. И аз обикновено съм заета. Но сега в училище има шарка и мама не иска да се заразя. Ставаш целият на петна и те сърби. Някога боледувал ли си от шарка? Майда. Не мога да си спомня, сериозно отговори той, продължавайки с удоволствие разговора с новата си приятелка в розови обувчици. Е, аз не съм болна, така че няма да те заразя. Брат ми беше болен миналата година, но и тогава не се заразих, затова мама държи да ме предпази сега. Марта, която се грижи за нас, е хванала грип. А пък мама си прави косата и за това дойдох тук. Какъв ще бъдеш за Хелоуин? Въпросът го изненада и той се разсмя. Не знам. Още не съм мислил. Маршал не беше се маскирал за Хелоуин от 20 години. А би трябвало, сериозно каза хлапето. Хэллоуин е. Утре. А ти каква ще си? Попита той. На Маршал определено му беше приятно. Момиченцето беше умно и забавно и правеше отекчителното висене пред овалния кабинет много повесело. Мислех да съм пепеляшка, но ми е ужасно трудно да ходя с онези обувки. Затова реших да съм мишка. Мога да се обуя балетните пантовки и да си сложа балетна поличка, ухили се тя и Маршал се усмихна. Мишка в балетна поличка звучи чудесно. Брат ми ще е вампир. Татко му купи изкуствена кръв. Мама твърди, че всичко наоколо ще се оплеска и скикоти се малката. Представата как президентът на Съединените щати отива да купи изкуствена кръв за вампирския костюм на сина си се стори очудващо нормална за маршал. Всичко тук бе съвсем различно от онова, с което се занимаваше през последните 6 години. Напомни му какво правеха другите хора, които имаха семейен живот и деца. В същия миг вратата на овалния кабинет се отвори и президентът пристъпи към тях, очевидно изненадан, че дъщеря му си бъбри с агента от тайните служби. Той погледна маршал и се усмихна, после изгледа момиченцето въпросително. «Какво правиш тук съвсем сама, млада госпожице?» «Марта е болна, а мама си прави косата». Разказах му за изкуствената кръв, която купи за брат. А той няма да се маскира, обясни малката, посочвайки Мършъл. Забравил е, че утре е Хелоуин. Казах му за мишката. Мисля, че е почти време за обяд и мама ще се чуди къде си. Казали и кратко, че идваш тук. Президентът прозвуча като всеки друг баща и Амелия леко се смути. Зеете е! Момиченцето обичаше да се промъква и тайно да посещава баща си. Правеше го винаги, що можеше. Ще те заведа горе, каза президентът и кимна дружелюбно на Маршал. Благодаря ви, че забавлявахте дъщеря ми. Тя има много приятели в Белия дом. Той влезе в частния сансьор, а Амелия се обърна и помаха на Маршал, преди да се качи. Утре ще дойда да ти покажа костюма ми. Обеща тя. А той кратко махна весело. Много е сладка, нали? Подхвърли една от помощничките на президента, докато минаваше покрай него с купчина книги в ръка. И двамата с брат са такива. Президентът има чудесни хлапета. Често идват тук. Това е едно от предимствата на службата. Машил не бе изпитвал ентусиазъм от перспективата да работи за тайните служби, макар охраняването да не му се Струваше така кошмарно-отекчително, като висенето в Пентагона. Но изобщо не бе очаквал семейната атмосфера, създадена от децата на президента. За негово огромно очудване очакваше с нетърпение да видя Амелия, издокарана като мишка. Зачуди се дали хлапетата щяха да дойдат да си спросят сладкиши в кабинета. Тази мисъл го накара да се почувства като част от семейството, а не само служител. Приятно му бе да си мисли колко човечни и обикновени хора са президентът и съпругата му. Президентът се върна след десетина минути и стисна ръката на Маршал. Надявам се, че Амелия не ви е подложила на разрит трета степен. Тя обича да си създава нови приятели. Не, беше много мила. Разказа ми за костюма си за Хелоуин и изкуствената кръв за сина ви. Подозирам че утре ще се пролее солидно количество от кръвта. Най-вече по новото бяло канапе на майка му, което ще ме накисне в сериозна каша. Амелия смята, че утре би трябвало да дойде на работа костюмиран. Президентът си бъбреше весело с новия агент и го преценяваше. Харесваше му фактът, че се бе отнесъл дружелюбно с дъщеря му, а и тя определено го беше харесала. Младежът наистина изглеждаше симпатичен. Мислех си, че Супермен може би е подходящ, но не знам как ще реагира пресата, когато види президента по клин. И двамата се посмяха, после президентът се върна в овалния кабинет, за да се срещне с държавен глава от Близкия изток. Маршал вече знаеше, че британският премиер ще посети президента на следващия ден, макар вероятно не е маскиран за Хелоуин. Мисълта за президента в костюм на Супермен накара Маршал да се засмее. Това облегчи напрежението от първия ден на новата работа, особено отговорна като тази. Беше напълно различна от обичайните му задачи под прикритие. Маршал не видя президента отново чак до края на деня. Филип Армстронг излезе от овалния кабинет в 7 часа, пожела лека нощ на всички и се усмихна на Маршал. Добър ли беше първия ден? Попита той приятелски. Новият агент му харесваше. Беше го намерил симпатичен още преди срещата му с Амелия. Маршал Ким усмихнало. Много добър първи ден, господин президент. Благодаря ви. И ми бе приятно да се запозная с дъщеря ви. Към кого бяхте придаден преди? Попита Армстронг, като мислеше, че агентът вероятно е охранявал бивш. Президент или друга важна особа? Всъщност съм взет на заем от Абана. Шест години работих под прикритие в Южна Америка. През последните осем месеца бях в Пентагона и сега ме отпуснаха на тайните служби. Работата тук сигурно ви се струва ужасно отекчителна, отбеляза президентът, впечатлен от трудовия му стаж. Момчетата от Абана, които работеха под прикритие, бяха елитът сред коравите мъже и водеха абсолютно различен живот, в тежки условия и изложени на постоянен риск. Не, господин президент. Просто е различно. В Пентагона е много потихо, отколкото тук. Всъщност около него цял ден бе кипяла оживена дейност. Макар и на штрек, маршал бе пасивен наблюдател, освен ако президентът не се отправяше на някъде, което той не бе направил. Бе прекалено зает в овалния кабинет още от ранна сутрин като се изключат няколкото минути, когато отведе дъщеря си горе. Е, добре дошъл в Белия дом. Надявам се да ти хареса. Радваме се, че си част от нашия екип, топло се усмихна президентът. После Армстронг заговори с една от секретарките си, качи се в частния сансьор и се прибра горе. Изглеждаше спокоен и уравновесен семейен човек. Държи се мило с Мършъл и го накара да се почувства у дома си още през първия ден. Наистина беше симпатичен и проучванията доказваха, че мнозинството американци също смятаха така. Когато си тръгна от Белия дом в края на смяната си, маршал призна, че бе изкарал хубав ден. Не преследваше бандити, не се опитваше да ги надхитри, нито уреждаше транспорта на тонове кокаин за Африка, Карибите или Съединените щати. Днес изкара просто обикновен ден, макар да работеше в Белия дом и да си бъбреше с президента на Съединените щати. Дори си помисли, че в крайна сметка тази работа няма да е толкова лоша, поне за известно време. А и му бе много приятно да се запознае с малкото момиченце. Той се усмихна, докато шофираше към обзаведения си апартамент в Джорджтаун, който тази вечер за първи път му заприлича на дом въпреки голите стени и спартанското обзавеждане. Маршал се огледа наоколо и осъзна, че трябва да го направи малко по-лютен. Сякаш виждаше апартамента си с нови очи. И за първи път, откак напусна Колумбия и научи за смърта на Палума и бебето, той се почувства жив малкото момиченце с миши опашки и блестящи розови обувки бе. Докоснало сърцето му и бе направило деня му чудесен. Четири следващия ден в Белия дом бе много по-оживен. Маршал беше част от наряд от шестима агенти, които придружиха президента в хеликоптера към Кемп Дейвид за срещата с британския премиер. Останаха там за обяд, после президентът произнесе реч пред Конгреса. Върнаха се в Белия дом късно след обед. Интересен ден, а и британският премиер и хората му бяха изключително любезни. Агентите от тайните служби и британските им колеги си поговориха приятелски и се посмяха. Имаше нещо вълнуващо да се среща с хоро служебно. Маршал получи възможност да разговаря и с колегите си от тайните служби, докато чакаха. Всички се държаха спокойно и дори набрежно, но всъщност бяха на штрек. Единият работеше като агент от повече от 20 години, но повечето бяха поблизо до възрастта на Маршал. Заинтригуваха се, когато им спомена, че отаби и так му се е върнал след 6 години под прикритие в Южна Америка. Веднага се досетиха, че е бил внедрен в наркокартелите, и това спечели уважението им. Сигурно е страхотно предизвикателство, отбеляза възхитено един от по-младите мъже. И аз мислех за бъна, но се ожених веднага след колежа, а не можеш да имаш жена и семейство и да вършиш подобна работа. Маршал се сети за Палума и бебето им и Кимна. Късметлия си, че си се отървал. Разказват се ужасни истории. Да, ужасни истории, как убиват жена и бебето ти за отмъщение, помисли си Мършъл, но не го сподели. Да, има гадни истории, съгласи се той, но не даде повече информация за себе си. Беше свикнал да прикрива истинската си самоличност, дори когато не се налагаше. Просто не мислиш за тези неща, когато си там. Вършиш си работата. Но вашата е също така значима, дори повече. Пазите президента на Съединените щати, а това е изключително важно. Аз просто преследвах търговци на дрога и се опитвах да навредя на картелите. Всички знаеха, че тази задача е почти невъзможна, но Маршал наистина бе нанесъл щети на операциите на картела. Недостатъчни, според собствените му високи стандарти, но според шефовете му и докладите им за него Маршал бе свършил изключителна работа, особено с информацията, която предаде след измъкването си. Рол щеше да страда дълго време. Маршал не довери и това на новите си колеги. И се. Наложи да напуснеш, защото някой издаде прикритието ти. Полюбопитства един от агентите. Имаше изтичане на информация, простичко отговори Маршал. Трябваше да изчезна бързо. Очите му не издадоха колко болезнено бе заминаването му, нито какво бе оставил зад себе си. Тежък живот. Сигурно се радваш, че си обратно от дома. Маршал въздъхна в отговор. Истината бе, че не се радваше. Копнеше за стария си живот и смяташе назначението във Вашингтон за временно. Единствено това го крепеше, надеждата, че един ден щеше да се върне към мисиите под прикритие. Различно е, лаконично отговори той, а това напомни на новите му колеги, че хората, които работеха под прикритие, се пристрастяваха към работата си. Испанският ти сигурно е зашеметяващ, възхитено отбеляза друг от агентите и мършъл се засмя. Понякога е по-добър от английския ми. Не бях говорил английски шест години. Превръщаш се в друг човек и забравяш кой всъщност си. Отначало всичко ти се струва адски странно, но след известно време става единственият живот, който познаваш. Той все още четеше южноамерикански вестници по често от штатските и гледаше испанска телевизия, но не го спомена, за да не го сметнат за странен. Приключи ли събъна? Поинтересува се друго от агентите. Надявам се, че не поклати глава Маршал. Работата ми подхожда. Имаш широко поле за действие и възможност да нанесеш щети където трябва. А и може да съм пристрастен към адреналина. Всички знаеха, че много служители на АБН загиваха под прикритие, дори и в Съединените щати. И в нашата работа има прилив на адреналин от време на време. Винаги си мисля колко ли ужасно са се чувствали момчетата, когато застреляха Кеннеди. Вършели са чудесно работата си. Но понякога стават гадости, изпълняваш всичко правилно и въпреки това те прецакват. Работата под прикритие е същата. Никога не знаеш какво ще стане, дали ще успееш или ще те убият. Всички кимнаха безмълвно съгласие, после срещата с британския премьер приключи, потеглиха към конгреса заедно с президента и не им остана време за повече приказки. Но разговорът бе интересен и показа на останалите кой всъщност е маршал. Той не говореше много за себе си и все още не се чувстваше свойски на новото място, но виждаха колко сериозно и съвъстно се отнася към работата си. Той остана на штрек цял ден, докато президентът се върна в овалния кабинет и Амелия се появи се Мишия си костюм, допълнен с розови балетни пантовки и поличка, в 4 часа. Някой кратко бе нарисувал Миши му стаци на личицето. Тя се смееше щастливо и подскачаше сред бюрата. Влизаше и излизаше от кабинетите и се приближи към Маршал с широка, усмивка. Носеше пластмасова тиква, наполовина пълна с бомбони и сладки. Няколко от секретарките бяха дошли подготвени и пуснаха малки шоколадчета в тиквата. Маршал съжали, че няма какво да и кратко даде. Не беше се сетил да купи сладки за децата. След минути се поляви и брати кратко, сериозно и хубаво момче, Издокарано в костюм на вампир. От устата му къпеше изкуствена кръв. Носеше пластмасови вампирски зъби и учтиво се ръкува с Маршал. Това е брат ми, брат, представи го Амелия. Маршал е въред, каза Маршал и подаде ръка на момчето. Страхотна кръв, възхитено добави той, а деветгодишното хлапе се ухили доволно. Маршал си представи какви поражения бе нанесла изкуствената кръв горе. Тя все още капеше от лицето на хлапето. — Ще обикаляте ли да събирате сладки? Попита ги той. Амелия въздъхна разочаровано. — Татко не ни позволява. — Ай ще трябва да ни придружават агенти, което не е забавно. — Свободно можем да обикаляме само тук, извкъщи. Е, къщата беше белия дом, но все пак няколко от служителите бяха пуснали понещо в тиквата. Все пак участвах в парада в училище, гордо съобщи Амелия. Брат и кратко почука на вратата на овалния кабинет и познат глас ги покани. Вътре. Децата останаха при баща си около половин час, а когато излязоха, президентът беше с тях и имаше вампирска кръв по ризата и вратовръзката. Той погледна маршал печално и агентът се ухили. Виждам, че вампирът ви е нападнал, господине. Внимавай да не нападне и теб, предупреди го президентът. Брат се засмя щастливо, а една от секретарките подаде шоколади на децата, докато минаваше по край тях. После отиваме в кухнята, заяви Амелия. Тя беше поотворена и приказливо от брат си, който се стори малко свенлив на Маршал. Амелия имаше приятели навсякъде и се държеше непринудено сякаш познаваше мършъл от години. След малко децата изтърчаха нагоре с пълни тикви, президентът се върна на работа, а Маршал и други трима агенти застанаха на пост пред овалния кабинет. Много сладки хлапета отбеляза един от агентите. Този живот не е лесен за тях. Но пък децата почти не познаваха различен живот. Баща им бе президент от близо две години, а това означаваше, че Амелия е била едва на четири, когато са се нанесли в Белия дом. А брат на 7. Президентът бе сенатор в продължение на 8 години преди това, така че такъв беше животът им и щеше да се остане същият още доста време. Президентът със сигурност щеше да изкара и втори мандат, така Амелия щеше да навърши 12, преди да напуснат Белия дом, а брат щеше да е гимназист. Интересно място да прекараш детството си, а и златен живот, независимо, че баща им се държеше съвсем нормално с тях. На следващия ден Маршал се запозна с първата дама. Тя беше по високо и красиво копие на Амелия и свенлива като брат. Децата бяха взели различни черти от родителите си и Маршал лесно можеше да си представи Амелия като президент един ден, въпреки мишия костюм, опашките и всичко останало. Майката беше интелигентна и нежна жена, бивша адвокатка, завършила Йейл като първенец на випуска. Двамата с президента бяха учили заедно във факултета по право и тя се бе отказала от кариерата си, когато той влезе в сената малко след сватбата им. Беше в съотдайна съпруга и се занимаваше с множество благотворителни каузи, опитвайки се да подобри живота на нуждаещите си. Подкрепяше решително програмите против бедността, особено тези, подпомагащи децата. Избягваше противоречивите и щекотливи проблеми. Не заемаше агресивни позиции и бе съпруга за пример. Идеална партньорка за президента на Съединените щати. Научи френски-испански, и когато Армстронг стана президент, а в момента учеше китайски. Беше на 42, 4 години по-млада от съпруга си. Красива жена с великолепна фигура, тя играеше тенис, караше ски и спортуваше с личен треньор всяка сутрин в 6 часа. Цялата страна я обичаше. Меката свенливост на Мелиса Армстронг и забележителният и кратко интелектта правеха невероятно привлекателна. Съпругът и кратко винаги и кратко благодареше за победата на изборите, която бе спечелил с нейна помощ. Семейство Армстронг напомняше за Кеннеди, но по модерен и по скромен начин. Не се самоистъкваха, бяха съвсем истински земни и много по-популярни и обичани, от което иде друго президентско семейство през последните години. В дени след Хелоин Маршал се запозна с първата дама на официална вечеря и се впечатли от красотата и кратко. Тя беше облечена с елегантна черна рокля, която разкриваше едното и кратко рамо. Госпожа Армстронг веднага забеляза новия агент и го заговори. «Амелия ми разказа за вас», каза тя топло с прочутата си свенлива усмивка, а маршал незабавно си припомни младата принцеса Даяна. Първата дама приличаше на нея до известна степен. Руса и хубава, по един типично американски начин. Имате фантастично момиченце, направи и кратко комплимент маршал. И много хубав син, въпреки вампирската кръв. Тя завъртя очи и стена. Трябва да видите новото ни бяло канапе. Президентът беше предвидел инцидента но все пак бе купил изкуствената кръв, за да зарадва сина си. Той често се опитваше да компенсира децата си за ограничения им живот. Нямаше как да се пренебрегне фактът, че живееха в белия дом и не можеха да се отдадат на повечето нормални за тяхната възраст забавления. Амелия не се притесняваше особено, но брат често се разстройваше. Наскоро се бе записал в отбора по футбол в училище и десетина дози на агенти от тайните служби неизбежно присъстваха на мачовете и тренировките му. После първата дама се зае с задълженията си да посреща и приветства гостите. Краткият и кратко разговор с Маршал бе топъл и приятелски, а и президентът му подхвърли нещо дружелюбно по покъсно. За първи път през цялата си кариера Маршал се почувства като въведен в... Нечия семейство, а не само на работа. И това го караше да изпитва удоволствие от новата си служба, много повече, отколкото бе очаквал. Официалната вечеря бе за 140 души и се даваше в чест на японския принц и съпругата му. Пишно празненство, типично за светските събития, организирани от тази администрация. В рамките на само няколко дни Маршал свикна с новите преживявания, от Хелоуин до официалните вечери и срещите в Кемп Дейвид. Единствените стресиращи моменти в службата бяха, когато президентът потегляше на някъде. Тогава придружителите му трябваше да се нащрек и готови да го защитят всяка секунда. Президентът имаше спокоен и весел характер, което понякога не улесняваше предпазването му от потенциални нападения. Беше склонен да спира да се ръкува с хората или да се отбие на място, което не бе планирано, а това затрудняваше още повече работата на агентите от тайните служби. Президент Армстронг постъпи точно по този начин още през втората седмица от постъпването на Маршал. Настоя да отидат в универсален магазин, за да купи нещо за съпругата си. И се втурна в магазина без предупреждение, заобиколен от агентите, начало с Маршал. Мелиса бе споменала нещо предишната вечер и той искаше да изненада, като и кратко го купи лично. Президентът незабавно бе обграден от възхитени купувачи. Които искаха да се здрависат с него. Охранителите на Мола правеха всичко възможно, за да помогнат на хората от тайните служби. Накрая двама от агентите го убедиха да изчака навън в колата, докато те приключат с покупката на чантата, елегантен аксесуар към костюма, който Мелиса възнамеряваше да облече за деня на благодарността. Армструм изпитваше искрено удоволствие от мисълта, че ще изненада, а агентите въздъхнаха облегчено когато най-после го настаниха обратно в колата. ми я къл от страх, когато действа по този начин, сподели с Маршал старшият агент, след като доставиха президента в безопасност на следващата му среща. Състарявам се с 10 години, когато внезапно реши да се отбие някъде. Прави го напрестанно с децата си и не осъзнава колко е опасно. Изненадващото им посещение в мола бе изнервило и Маршал, чието очи не спряха да се въртят науморно наоколо, да оглеждат тълпата за подозрителни типове. Но подобни. посещения все пак не бяха толкова опасни като планираните, където някой от качалник или дори терористична група можеха да се явят подготвени. Разбира се, непланираните отбивки също не бяха лесни за агентите, макар президента да ги обичаше, защото поддържаха иллюзията за нормален живот. Първата дама проявяваше повече здрав разум, а и се притесняваше за безопасността на децата си. Армстром харесваше спонтанните действия и бе прочут с тях. Рядко правеше онова, което го съветваха, а това караше агентите да са вечно на штрек. Президентът и семейството му прекараха деня на благодарността в кемп Дейвид заедно с роднините си, които бяха поканили на гости. Маршал беше на смяна и през четирите дни и изпитваше огромно удоволствие. Повечето от колегите му имаха семейства или близък човек, с когото искаха да бъдат по празниците. Маршал си нямаше никого и предпочиташе да е на работа, вместо да седи сам в апартамента си. Затова това смените на четирима от тях и те му бяха изключително благодарни. Изненадаха се, че самият той нямаше планове, но след шест години работа под прикритие в Южна Америка и лишен от семейство, Маршал не познаваше човек, с когото би пожелал да прекара празниците. Оказа се, че да е част от празника на президентското семейство, макар и отдалеч, му бе приятно много повече, отколкото беше очаквал. Не беше само робот, който да стои безмълвно наоколо. Порита топка с брат, побъбри си самелия. А президентът и първата дама му благодариха за милото му отношение към децата и го предупредиха да не им разрешава да се възползват от него, защото Амелия може да го съсипа от приказки. Семейството имаше нов черен лабрадор, изпълнен с енергия, и маршъл си по игра и с него. От години не беше прекарвал толкова добре деня на благодарността, а и харесваше хората, с които работеше. Разбираха се чудесно, бяха отличен екип и се отнасяха много сериозно към работата си. Бил Картер разпита началниците му за него и научи, че Маршал се справя добре и се е вписал идеално службата. Разбирал се великолепно с първото семейство, а президентът специално го изискал няколко пъти, особено през уикендите, тъй като Маршал се отнасял невероятно добре с децата му. Не съм съвсем сигурен, че ще ви го върнем след година, добави началникът от тайните. Служби може би дори самият той няма да иска да се върне на работа под прикритие. Не разчитай на това, възрази Бил, който познаваше хората си. Тя е в кръвта му. Но се радвам, че се справя добре. Трудно му беше да се върне в действителния свят и се притеснявах за него. Случиха му се ужасни неща, когато го изкарахме от прикритието му. Но вече ми се струва, че започва да се съвзема. Понякога хората ни не успяват да се възстановят от онова, на което ги подлагаме, обясни той, почувствал се виновен за миг. Беше виждал това да се случва неведнъж преди. Агенти, които не можеха да се завърнат към предишния си живот, нито да забравят хората, които бяха оставили зад себе си. Бил се опасяваше, че смършъл може да се случи същото, тъй като му изглеждаше едва ли не мъртъв. Но времето, прекарано близо до президента и първата дама, и особено децата им го бе върнало към живота. Бил искрано се зарадва на добрата новина и изпита силна гордост от факта, че Маршал се справя добре и се отличава в работата си както винаги. По коледа Маршал бе дежурен по собствено желание и отиде на скифа с пен с първото семейство. Спускаше се заедно с брат, докато Мелиса учеше Амелия. Първата дама бе състезателка на младини и дъщеря и кратко се понесе по пистите с лекота. Само президентът почти не караше, а седеше във вилата през повечето време, тъй като имаше много работа. Но беше помолил Маршал да придружава брат, защото бе един от по-младите агенти в групата. Момчето обичаше компанията на агента и понякога, когато се шегуваше с него, Маршал му говореше на испански, с което го разсмиваше. Първата дама веднъж ги чу и заговори на почти безокорен испански, което изненада Маршал. Побъбриха си няколко минути и тя го попита, къде е научил езика. Той кратко обясни, че е живял 6 години в Южна Америка, което и кратко припомни за служебната му история в Абана. се изпитваше силно любопитство към работата му под прикритие, но се притесняваше да го разпитва. Само брат настойчиво го молеше да му разказва страшни случки, след като чу за интересната му работа от другите агенти, но маршал никога не го правеше. Веднъж брат сподели, че един ден искал да работи за цру, и маршал често го закачаше, че ФБ не е по-добре. Разбираше се чудесно и с двете хлапета, и уважаваше безмерно родителите им, които се отнасяха великолепно и с децата и със служителите си. Дори съжали, когато стана време да напусна Таспен, където се бе наслаждавал на карането на ски и на приятните моменти с Мелиса и децата. След като се върнаха във Вашингтон, той се посвети на работата си за президента. Нямаше собствен живот и не искаше да има. Не проявяваше интерес към жените, с които се запознаваше служебно. След загубата на Палума и бебето, а и на родителите му порано, се страхуваше да обикне и да загуби някого отново. Работата му беше достатъчна. Зимата и пролетта бяха наситени с официални вечери, политически събрания, пътувания до Европа. Азия и дори Австралия, както и до Тексас, Калифорния и други щати, също и кратък престой в Оклахома, когато серия турнада със щата и президентът отида да огледа щетите. Маршал се очуди, когато осъзна, че се бе върнал от Колумбия преди цели 15 месеца, от които 7 бе работил за президента. Амелия му нарисува картичка и му поднесе кексче със свещичка, когато Маршал навърши 30 години. Брат му подари футболна топка с автограф на Аран Роджерс, дадена му лично от спортиста и една от най-ценните му вещи. Маршал се поколеба дали да я приеме, но момчето настоя. Тогава Маршал му обеща да изложи на почетно място в апартамента си, който все още изглеждаше гол и стерилен. Възнамеряваше да го подобри, но пък сега не разполагаше с време. Ай и Джорджтаун не му изглеждаше като истински дом. Последното място, където се бе чувствало дома, бе колибата в лагера на Раул, но това бе заради жената, която обичаше. Вече мислеше порядко за Палума, макар да сънуваше бременна и красива. Ай все още копнеше някой ден да открие Раул и да го убие. От колегите си в Абана бе чул, че дейността му сериозно пострадала. Върнал се в Колумбия, но на различно място. Абана имаше агент под прикритие в лагера му. Но на много ниско ниво. Никой до сега не бе успял да проникне толкова дълбоко в операциите на наркотърговеца като Маршал. Ръл бе станал още по-внимателен и предпазлив и отпреди. Беше получил болезнен урок, когато осъзна, че е предаден от Маршал и е бил надхитряван от него в продължение на три години. Но накрая Ръл бе спечелил, убивайки Палума и разбивайки сърцето на врага си. През юли Бил Картер се обади на Маршал, за да му съобщи новината. Бяха получили достатъчно информация, за да нахлуят отново в лагера на Раул. Нападението бе светкавично и унищожително. Раул бе убит заедно с двама му от братята си. Бил искаше Маршал да го знае, за да изпита облегчение най-после. Но Маршал чувстваше само празнота, една гигантска дупка сърцето си. Изненада се когато осъзна, че смъртта на Раул няма значение. Палума си оставаше мъртва, независимо дали убиецът и кратко бе жив или не. Бебето им така и не се роди, а красивата млада жена, която беше обичал, бе убита жестоко. Чудесно бе, че Раул също бе загинал, но смъртта му не променяше нищо. Всичко оставаше в миналото. На следващия ден Мършъл мислеше за тях, припомняше си Раул и Палума, живота, който бяха споделяли. Струваше му се едва ли не вчера, а всъщност бе доста отдавна. Стоеше на пост пред къщата в имението, което президентът бе наел за месец в лонг когато някой го дръпна за ръкава. Сведе очи и видя Амелия. Беше по-бански и го гледаше с разтревожени очи. — Тъжен ли си? Прямо попита тя. Маршал наистина тъгуваше за палума и бебето, но изпитваше и удовлетворение от справедливата смърт на Раул. Не можеше да обясни чувствата си на малкото момиченце, но то бе забелязало отдалеченото изражение в очите му, когато той се пренесе през времето и пространството обратно в лагера в Колумбия, където бе живял три години като Пабло Ечеверия. Част от него щеше да си остане Пабло завинаги. Но сега и Пабло бе мъртъв като Раул и Палума. Разбира се, че не, усмихна се Мършел. Кога ще ходим да поплуваме в океана? Беше и кратко обещал да заведе на плажа след обед. Брат бе отишъл за риба с баща си с лодката на един приятел, а маршал остана в къщата с Амелия и майка и кратко. Изглеждаш наистина тъжен, настоя Амелия, вторачена напрегнато в лицето му. Този път обаче и кратко се стори, че е съвсем добре. Искам да потърся мидички по брега и да построя пясъчен замък заедно с теб. Добре, да вървим, съгласи се Маршал и се обади по радиото на другите агенти. Трима мъж тяха да ги придружат на плажа, а един заемаше мястото му в къщата. След няколко минути заедно с говернантката Марта се отправиха към морето с лопатки и кофички в ръце. По времето, когато първата дама се присъедини към тях, Маршал бе построил солиден замък, а Мелия бе напълнила цяла кофичка с миди. Мелиса се усмихна доволно. Напоследък не се чувстваше добре и си почиваше често. Дори се носеха слухове за здравето и кратко. Всички се тревожеха. Днес тя носеше бяла туника върху банския и маршал забеляза познатата подотина, която му напомни за бременната палума. Внезапно осъзна, че първата дама очаква дете. Все още не бяха направили официални заявления, но той вярваше на очите си. Изглеждаше бременна в петия месец. Той не каза и дума, но Мелиса усети, че е разбрал и му се усмихна. Възнамерявахме да пазим тайната, колкото се може по-дълго. Ще съобщим на децата този уикенд, обясни тя, когато Амелия се втурна към водата с кофичка в ръка. Поздравления, тихо каза Маршал и отново си припомни Палума. На 42 години и пристресиращия живот, който Мелиса водеше... Бременността нямаше да е много лесна и той се зачуди, как ли Амелия и брат и кратко щяха да приемат новината. Амелия беше звездата в семейството, а и... Галеницата и можеше да не се зарадва на конкуренцията. Но след два дни самата тя съобщи, ще си имаме бебе. Изтърси го небрежно, докато строяха нов замък на плажа. Искам да е момиче. Ако е момче, ще трябва да го върнем. Мама казва, че мога да и кратко помагам да се грижим за нея. Амелия не изглеждаше ни най-малко разстроена. Бе навършила седем и харесваше идеята да е по-голямата сестра. Маршал се изненада, че и той очаква събитието с нетърпение, макар да му навяваше горчиви спомени. Двамата с Амелия се забавляваха да избират име за бебето и той я закачаше, че в крайна сметка може да се окаже малко братче. Това винаги я караше да се мръщи. Следващата седмица новината бе съобщена и в пресата. Президентът и първата дама очакваха бебето през ноември, малко преди Деня на Благодарността. Първата дама възнамеряваше да ограничи някои от дейностите си през идващите месеци. Президентът изглеждаше безкрайно щастлив. Според Маршал семейство Армстронг бяха чудесни родители и се радваше за тях. В края на август, когато се завърнаха в Вашингтон, Мелиса вече бе в шестия месец и кратко личеше. Бременността и кратко трогна обществеността и популярността на Филип нарасна. Той със сигурност щеше да спечели и следващите избори. Решенията му през последните три години бяха разумни, страната се развиваше по-добре, отколкото от много години насам, и всички се чувстваха в безопасност и сигурни с Филип като президент. Децата тръгнаха на училище през септември, а Маршал се срещна с Бил Картър. За да обсъдят края на отпуска му от Абъна след месец. Маршал изглеждаше здрав и щастлив и очевидно се бе възстановил през единайсета месеца, през които пазаше президента. Бил Картер дори си помисли, че той не възнамерява да се върне в Абана. Това несъмнено щеше да е по-добре за него, отколкото да води отново предишния си живот. Ай бе платил прекалено висока цена за този минал живот. Е, какво смяташ да правиш? Можеш да си подадеш оставката и да станеш редовен служител на тайните служби. Получи добра възможност да решиш дали искаш да работиш постоянно за тях. А на нас ни даде най-доброто от себе си в продължение на години. Бил не искаше Маршал да изпитва чувство за вина, което да му попречи да напусне и да започне нова работа. А и той се справяше толкова добре в тайните. Служби, че направо безсрамно дано да не остане. Но отговорът на маршал бе неочакван. Предпочитам да се върна, тихо заяви. Обучен съм да работя под прикритие. Прекарах чудесно последната година и май се нуждаех от почивката повече, отколкото осъзнавах. Обичам семейство Армстронг, фантастични са. Но сърцето ми принадлежи на Абана. Бил се втурачи в него изумено. Трудно му бе да повярва на ушите си. И все още настояваш да работиш под прикритие. Така мога най-много да помогна. Сегашната ми работа е чудесна, но всичките ми умения, обучение и опица за Абъна простичко обясни Маршал, който очевидно бе размишлявал по въпроса. Но президентското семейство те харесва. Маршал, не могат да се нахвалят от теб. Ай Армструн със сигурност ще спечели следващите избори. Така ще можеш да работиш още пет години за човек, когато харесваш. Знам, но мястото ми не е тук. Не искам да похабя всичко, което научи в Еквадор и Колумбия. Рол може да е мъртъв, но има безброй желаещи да заемат мястото му. Така най-добре мога да служа на страната си. Искам да се върна. Не ми пока къде ще ми спратиш, стига да е в Централна или Южна Америка. Наясно съм. Че не мога да се върна в Колумбия или Еквадор, но в Мексико става все по-напечено и би могъл да ми използваш там. Вършил съм работата за Раул в Мексико чрез посредници. Никой там не ме познава, увери го Маршал настойчиво. Имам още 6 седмици в тайните служби. Мога да остана и до края на годината, ако искаш. Но за разлика от табана те не се нуждаят от мен. Много от агентите им копнеят за сегашната ми работа аз искам ново назначение под прикритие. Знам колко е тежко, но е време. Ще умекна, ако продължа да вися по официални вечери и да си играя с децата. На 30 години съм и тук нищо не ме задържа. Работата под прикритие е най-подходящата за мен. Бил Картер не можеше да успори това, но все пак се изненада. Маршал изглеждаше толкова щастлив в тайните служби, а и всички там го харесваха много. Но не се нуждаеха от опита му като агент под прикритие за работата, която вършеха. А и той копнеше отново да използва уменията си. Дай ни малко време да ти намерим подходящо място. В Панама се подготвяше огромна операция, бе дори по-голяма от тази на Рул. Бил смяташе да го внедри там. А и Мексико бе също възможност. Точно както Маршал бе казал. Но решението трябваше да се вземе от комисията, а назначението, независимо дали в Панама или Мексико, щеше да е по опасно от предишните му мисии. Но Бил знаеше, че Маршал е един от онези мъже, които се наслаждават на опасността и предизвикателствата. Когато съобщи всичко това на шефовете в тайните служби, те не скриха разочарованието си, но агентът в семеен отпуск, когато Маршал бе замествал, бе готов да се върне на работа. Съпругата му беше понесла добре химиотерапията и се възстановяваше, така че той можеше да възобнови задълженията си в Белия дом. Първото семейство харесваше и него. Още на 1 октомври се разчу, че Маршал се връща в Абъна преди края на годината, за да заработи отново под прикритие. Обещаха да му съобщят през следващите няколко седмици, къде точно ще го изпратят. Очакваше се да потегли на новата си мисия през ноември или декември. Президентът изрази съжаленията си за напускането му, но подчерта, че му се възхищава за смелостта и достойната работа. Брат настоя да изслуша всички зловещи подробности за следващата му задача, макар Маршал да не знаеше абсолютно нищо за нея. Първата дама па го накара да обещае, че ще дойде да види бебето. Очакваха момиченце и Амелия бе страшно водушевена, но сърцето й кратко бе разбито заради напускането на Маршал. Плака много, когато майка и кратко съобщи новината. Тя дори го обвини, че постъпва лошо и глупаво. «Трябва отново да се боря с лошите», обясни и кратко той, за да сте в безопасност ти, брат ти и новата ти сестричка. Такава ми е работата. Защо някой друг не отиде да се бори с лошите? «Защото аз съм най-добрият», пошегува се той, въпреки, че това бе самата истина. «Ще ти идвам на гости», зарече се, Макар да знаеше, че това нямаше да стане скоро. Винаги, когато съм във Вашингтон, добави, за да не я подвежда. А и ти ще си заета с малката си сестричка. Изобщо няма да ти липсвам. Но пък тя щеше да му липсва. Беше обикнал и двете деца и бе силно привързан към родителите им. Определено щеше да му е мъчно за тях. Децата отново се готвеха за Хелоин. Тази година Амелия реши да е вещицата с зеленото лице от «Вълшебникът от Тос, а брат планираше да е космонавт, издокаран в костюм, който в нас бяха изработили специално за него. Момчето бе страшно развълнувано. Амелия репетираше ролята си, като се разхождаше из белия дом с покрито с зелена боя лице. Споменът за първата им среща точно преди година бедновременно мил и горчив за маршал. Първата дама вече бе в осмия месец и се пошегува, че ще се маскира като тиква. Президентът се съгласи да открие нова детска болница във Вирджиния и предложи да заведе децата със себе си. Мелиса бе ужасно изморена, но също реши да ги придружи. Бе работила по този проект две години и той бе важен за нея. Болницата щеше да обслужва бедни деца от цялата страна и да им осигурява операции, които родителите им не можеха да си позволят. Семейството потегли към Вирджиния с радост. Маршал бе в охраната им. Церемонията бе определена за събота, за да могат децата да присъстват, без да изпускат от училище. Амелия щеше да пререже лентата. Всички очакваха събитието с нетърпение. Маршал се качи в хеликоптера с буца в гърлото, знаеше, че това е едно от последните му официални мероприятия с тях. Семейство Армстронг щеше да му липсва ужасно. Особено децата. Хеликоптерът се приземи на време. Маршал помогна на Мелиса да слезе и я настани в очакващата ги лимузина. Първата дама се движеше бавно и му напомняше за палума в последните им дни заедно, когато му се струваше, че коремът и кратко просто не би могъл да порасне повече. В болницата ги приветства комитетът по посрещането, за тълпа тълпазя пъчи, дошли да видят първото семейство. Амелия потръпна от вълнение. Президентът се смеси с хората, ръкуваше се и се усмихваше, заобиколеното храната си. Според указанията Маршал и още няколко агенти стояха малко по-назад до Мелиса и децата. Разведоха ги с болницата, а после излязоха навън за официалното откриване, когато Амелия трябваше да среже лентата. Малката подскачаше въодушевено, след като се бе отекчавала по време на безкрайните речи. Маршал обхождаше с поглед тълпата, повече по навик инстинкт, отколкото от истинска тревога. Не очакваше нещо извънредно, но все пак разучаваше лицата на околните. Внезапно, сякаш на забавен кадър, видя как един мъж пристъпи напред и вдигна пушка на рамото си, прицели се в президента, но след част от секундата насочи оръжието към Мелиса. Маршал изкръща предупредително. Трима агенти бутнаха президента на земята и го покриха с телата си. Маршал скочи към Мелиса и Есабори. Амелия изпища, Настана дива суматоха. Агентите от тайните служби бяха навсякъде. Двама сгръбчиха стрелеца, а други двама все още покриваха президента на земята. Тълпата се разбяга с писъци, а Мелиса и стена. Беше се ударила главата при падането. Брат безгушен в ръцете на агент. А Маршал дръпна Амелия на земята и се хвърли върху нея. Но докато го правеше, как по край тях и свистя куршун. Погледна момичето и видя кръв по лицето му и ръцете си. Маршал нямаше представа къде бе ранена Амелия, но явно я бяха простреляли. Опита се да я вдигне и да побегне, но лявата му ръка отказа да му се подчини. Момичето го погледна ужасено. «Ще умра ли?» Попита с дрезга в шепот. Мелиса себе надигнала на колене и се мъчеше да се добере до дъщеря си. Маршала спря. Тя самата беше наранена и мъртвешки бледа. Не мърдай, бепчо, нареди той на Амелия и я положи нежно на земята. Агенти и полицаи се втурнаха към тях, следвани от президента и охраната му. Сложиха Амелия на носилка и я вкараха в болницата. Първата дама потичваше тромаво след тях. Президентата подкрепеше, а брат ги следваше. Семейство Армстронг бе обградено от тълпа агенти от тайните служби и полицаи. Стекоха се множество лекари и всички очи се съсредоточиха върху Амелия и кръвта по лицето и кратко. После лекарите помолиха всички, освен охраната и семейството да напуснат стаята, съблякоха дрехите на детето и прегледаха лицето и тялото му. Куршумът едва бе одръскал главата и кратко отстрани, но не бе нанесъл сериозни щети. Раната бе повърхност на благодарение на светкавичната реакция на Маршал, който я бе дръпнал бързо и спасил. Още 2-3 сантиметра и Амелия щеше да е простреляна в главата и вероятно убита. Когато Мелиса осъзна какво за малко на себе случило с дъщеря и кратко, припадна и лекарите се втурнаха към нея. Филип се оплаши, че жена му може да роди преждевременно. Самият той и брат не бяха пострадали. Бинтуваха главата на Амелия, след като обръснаха и почистиха мястото, но раната бе повърхностна и съвсем малка. Маршал не свали очи от детето от момента, когато влязоха в болницата. Президентът го погледна с благодарност, а Амелия му се усмихна мило. Ти ме спаси, Марш, промълви, което накара агента да се ухили широко, а от очите му потекоха сълзи. Мелиса бързо дойде съзнание. Според лекарите бе получила леко мозъчно сътресение при падането. Възнамеряваха да направят ултразвук за бебето, но то се движеше и бяха чули биенето на сърцето му. Възможната трагедия бе избегната благодарение на бързите рефлекси, непогрешимия инстинкт и светкавичните реакции на Маршал. Президентът го прегърна трогнат, а когато се отдръпна, видя собствената си ръка, омазана с кръв. Рамото на Маршал бе подгизнало от нея. Кръвта се стичаше по ръката му, но той дори не бе усетил раната. Куршумът, отраскал главата на Амелия, бе пронизал лявото му рамо. Ръката му висеше безпомощно, а от раната течеше кръв. Лекарите се спуснаха към него, повикани от президента. Виеше му се свят, но единствената му мисъл бе облегчение, че спаси Амелия и бебето на Мелиса. Не искаше с тази мила жена да се случи онова, което бе станало с палума. Не искаше никой от семейство Армстронг, да. Загине! Стаята се завъртя пред очите му, когато го настаниха в инвалидната количка, после срязаха сакото и ризата му и след секунди го положиха на носилка. Куршумът бе все още в рамото му. Внезапно Маршал изгуби представа къде се намира. Вдигна очи и видя лицето на Роул докато го отвеждаха. Заговори на испански и непрестанно повтаряше името на Палума. Останалите агенти се струпаха наоколо и изведоха първото семейство през задния вход. Пред болницата цареше страхотна суматоха. Хората молеха да научат дали някой от семейството е убит. Ванове с телевизионни екипи пристигнаха на мястото, а стрелецът отдавна бе отведен от полицията. Маршал ще умре ли, татко? Паникосано попита Амелия и по бузите кратко потекоха сълзи. Той ми спаси живота. Застреляха го заради мен. Маршал бе поел куршума, който можеше да убие нея или брат, или да пронижа корема на Мелиса. Но тъй като бе реагирал светкавично, за да ги спаси, вместо това куршумът бе оцелил него. Президентът погледна дъщеря си сериозно и отговори. Не, Бепчо. Няма да умре. Той постъпи страшно смело. Бързите му действия бяха спасили семейството на Филип Армстронг, който изпитваше дълбока благодарност, че никой не умря. Отведоха ги до хеликоптера и ги върнаха в Белия дом, където отново ги прегледаха. Мелиса и бебето бяха добре, Филип и брат, недокоснати, а раната на главата на Амелия, очудващо чиста. Само Маршал бе ранен. Филип непрекъснато разпитваше агентите за състоянието му и след няколко часа му съобщиха, че още в операционната, за да извадят куршума от рамото му. Преследващите пет часа му даваха един и същи отговор. Тревогата обаче не напускаше президента. Звънна в болницата и говори лично с един от лекарите. Хирургът обясни, че искат да се уверят, че Маршал ще може да използва лявата си ръка отново. Тъй като нервите бяха пострадали сериозно от Куршума, който бе срязан, за да нанася по-жестоки щети при попадение. И проклетият Куршум си бе свършил работата. Двама от агентите останаха с Маршал в болницата, а още четирима се полявиха малко по-късно. Старшият агент звънна на началника им, а той се обади на Бил Картер, който незабавно потегли към Вирджиния. Седмината мъже зачакаха заедно да изведат Маршал от операционната. Хирургът им обясни, че операцията е. Е микрохирургична, за да може Маршал да си възвърне напълно подвижността на лявата ръка. Куршумът бе нанесъл големи щети, а Маршал едва не бе умрял от загуба на кръв. В 8 часа вечерта тримата хирурзи излязоха от операционната. Казаха на притеснените му колеги, че Маршал е оцелял, но нервите на ръката му са унищожени и той никога няма да може да използва. Агентите мълчаха потиснато. Знаеха какво означава това. С кариерата му в тайните служби и Абъна бе свършено. Той бе почти инвалид. Можеше до някъде да си възвърне подвижността на лявата ръка, но недостатъчно, за да работи под прикритие за Абъна или като агент на тайните служби. Беше спасил три живота — Намелия, Мелиса и Бебето, и бе пожертвал лявата си ръка за това. Беше се посветил на работата си и всичките знаеха, че не би променил нищо. Но също така бяха наясно, че животът на Маршал Еварет бе променен за завинаги. Загубата на ръката бе смъртна присъда за начина на живот, който искаше да води. Бил Картер седна безмълвно и се зачуди дали Маршал щеше да преживее това. Никога вече нямаше да работи под прикритие, нито да изпълнява активна роля. Пет Президентът уреди да прехвърлят Маршал с хеликоптер в болница, Уолтер Рид веднага щом състоянието му позволи това. Както лекарите подозираха от самото начало, окончателната присъда гласеше, че лявото му рамо и ръка са понесли непоправими щети. Президентът повика трима специалисти и всичките потвърдиха прогнозата на хирурга. Агентът никога нямаше да си възвърне напълно подвижността на лявата ръка. Щяха да го задържат в болницата няколко седмици, за да наблюдават възстановяването му, а и за да започнат физиотерапия и рехабилитация, колкото е възможно по-скоро, за да не позволят на ръката да трофира прекалено бързо. За сега тя висеше отпуснато като мъртва тежест от лявата му страна. Докато лежеше в болничното си легло, Маршал осъзна какво означаваше случилото се. Беше го разбрал веднага, но просто не можеше да се примири с тази мисъл. Беше рискувал живота си в продължение на 6 години в опасна работа под прикритие и се бе измъкнал невредим. А през последните му две седмици в тайните служби, на церемония по откриването на болница, кариерата му бе приключила, докато се опитваше да спаси малко момиченце, жена и народеното и кратко. Бебе! Той не съжаляваше за инстинктивното си и смело действие, но съзираше иронията. Шест години в южноамериканските джунгли. Където преследваше наркотърговци, не го бяха убили, но едно просто прерязване на лента бе свършило работата. Животът му се бе променил завинаги. Никога вече нямаше да е агент на Абана, нито дори служител на тайните служби, където смяташе задълженията си за съвсем леки. В бъдеще щеше да му се наложи да работи само зад бюро, което той не желаеше. Президентът дойде... За да му благодари лично за геройството, но бе толкова скоро след операцията, че Маршал почти не помнеше посещението му. Мелиса и Амелия също дойдоха да го видят веднага след като му разрешиха свиждания. Мелиса го трогна до сълзи, когато му съобщи, че второто име на бебето и кратко ще е неговото, защото спасил живота им. Малко отеха за собственото му бебе, умряло заради него когато Роул научи истинската самоличност на Пабло Ечеверия и застреля Палума. Замик се зачуди дали сегашното му състояние не е изкупление за миналото. Амелия носеше костюма си за хелоуин и Бебоя Дисела са зелена боя лицето си. Целуна го по и го омаза, но той нямаше нищо против. А за да накара да се почувства по-добре, каза, че няма проблеми с ръката си. Ядосан ли си ми, че заради мен те раниха? Меко попита тя с разтревожен поглед. Разбира се, че не. Щях да съм много поедосан, ако беше умряла. Не можех да позволя подобно нещо, мило отвърна той. Беше готов да отнесе куршум заради хлапето или заради другите членове на семейство Армстронг. В крайна сметка бе свършил работата си идеално. Хирурзите го увериха че ще може да води съвсем нормален живот и да прави всичко, което не налага употребата и на двете му ръце, например да е агент на АБНа или да пази президента на Съединените щати, или да свири на пиано или цигулка. Маршал знаеше, че работата зад бюро в Пентагона ще го убие. Беше роден да скита из джунглата, да се опитва да надхитри лошите, които ръководеха наркокартели и да рискува живота си. Нямаше представа какво ще прави сега, но със сигурност нямаше да е нещо, което му харесваше. Щеше да му се наложи да се приспособи към съвсем нов живот. Но, както непрестанно му повтаряха, все пак бе жив. Само, че не знаеше защо. Благодаря ти, че ми спаси живота, повтори за кой? Липът Амелия. А също и мама и бебето. Ще ни дойдеш ли на гости? Според татко не можеш да се върнеш в Южна Америка. Така е, не мога, потвърди Маршал и се опита да прикрие мъката си. А тя бе неизбежна. На 30 години с кариерата му бе свършено, макар да се бе държал като истински герой до последния миг. Инстинктът и бързата му реакция бяха спасили семейство Армстронг от ужасна трагедия. Радвам се, каза Амелия, защото сега лошите не могат да те убият. Ако беше отишъл там, и това можеше да стане. Татко смята, че си извадил голям късмет преди, но той може да не те навести отново. Маршал обаче би предпочел да е мъртъв, вместо да води кротък и спокоен живот. Лекарите го уверяваха, че може да върши безброй неща и само с една ръка, да шофира, да кара ски, да играе тенис, да спортува, да работи на компютър. При това беше десняк. Но недъгът му бе прекалено тежък, за да го върнат на активна служба. Не можеше да е еднорък агент под прикритие. Щеше да е неспособен да зареди оръжието си достатъчно бързо или да се защити от наркотърговец през блъсък. Предстоеше му пенсиониране, по инвалидност, макар и с почести. Щеше да получава огромна пенсия за отлична служба и за запазването на живота на президента. Армстронг лично го бе уредил. Да, кариерата му завърши славно, но все пак завърши. Сега Маршал можеше да започне някакъв бизнес, да си купи къща и да живее удобно с пенсията до края на живота си. А и през годините работа под прикритие бе солидни суми поради опасната си длъжност, които бе спестил. Просто нямаше идея какво да прави за напред. Остатъкът от живота му се простираше пред него като ужасяваща пустиня. Ала всеки път когато погледнеше Амелия и Мелиса, той се радваше, че ги е спасил. Не бе направил избор, просто бе действал по инстинкт. Не би постъпил по друг начин, дори и да можеше. Имаше чувството, че плаща дълга си към света, задето невинни хора бяха загинали заради него. Седмица след посещението в болницата Амелия му звънна, за да му съобщи, че майка и кратко е родила. Бебето се появи на бял свят седем дни порано. Но беше добре. Амелия страшно харесваше новата си сестричка. Нямаше търпение да я покаже на Маршал. Той се отпусна в леглото след обаждането и кратко и се замисли за тях. Семейство Армстронг имаше всичко, което той бе. Жертвал и никога наистина не бе пожелавал, когато беше по-млад и още не познаваше Палума. Деца, семейство, стабилност, дом. Бе готов отново да се откаже от всичко това. Но целият му живот се промени. Внезапно се почувства ужасно стар и нещастен. Инвалид с една ръка. Беше глупаво да се самосъжалява, но без кариерата, която обичаше, понякога му се искаше да е мъртъв. Като част от рехабилитацията му настояха да се подложи и на психотерапия. Предложиха му и помощ за избиране на нова кариера, но той отказа. Какво би могъл да прави с уменията си? Да стане еднорък наймен обиец. Бил Картер му напомни, че в Абъна има много работа за него, да обработва информация и да използва лингвистичните си способности и задълбочени познания на наркокартелите в борбата срещу тях. Но седенето зад бюро не го интересуваше. Много пенсионирани агенти на АБН, Цру и Фебере се захващаха с някакъв вид охранителен бизнес, но това също не го привличаше. Струваше му се прекалено лесно. Беше на 30 години, а не на 50 изминалата година, макар да се бе привързал към президентското семейство, бе прекалено спокойна за него, ако се изключи последния ден. Точно за това бе обучаван, но не видя края, който очакваше. Куршумът сложи край на кариерата му, не на живота му. По тяхна покана Маршал прекара Деня на благодарността с семейство Армстронг и поддържа Дафни Маршал Армстронг със здравата си ръка. Тя го погледне изненадано. Приличаше много на Амелия и майка си, бе нежна и сладка с русата си косица. Вече бе на три седмици и той внезапно си помисли, че детето му от Палума вероятно щеше да прилича на нея, тъй като и любимата му бе руса като Мелиса. Но това вече бе история. Беше минало и цялото вълнение на живота безът гърба му. Прекара Коледа сам в апартамента си, като се опитваше да реши какво да прави с останалата част от живота си, и се напи с червено вино и скоч. Знаеше, че и това е възможност, можеше да стане пиеница и да не се занимава с нищо друго. В някои моменти тази идея дори му харесваше и Бил Картер забеляза, че когато го заведе на обяд, Мършал изпи двете кили, преди да им поднесат храната. Много момчета напускаха Абъна. Цру или Фебере по инвалидност и всички трябваше да намерят начин да продължат напред, без да се превръщат в алкохолици или да се отказват от. Живота Бил му изнесе цяла лекция по въпроса и мършъл се престори, че слуша, но всъщност не му пукаше. А когато му препоръча да излиза и да се среща с хора, той си помисли, че на шефа му е лесно да дава подобни съвети, защото все още има работа. Срещите с жени му изглеждаха още по-невъзможни. Маршал не бе излизал с жена, откакто напусна Колумбия и Палума бе убита, почти преди две години, и не знаеше дали някога отново ще пожелая да отида на среща. Не си представяше, че би могъл да обича някоя жена по същия начин. А сега смъртвата си лява ръка се чувстваше като половин човек и срещите бяха последното, за което мислеше. Чувстваше се най добре сам и не изпитваше желание да вижда никого, дори агентите от тайните служби, с които бе работил и харесваше. Струваше му се, че го съжаляват. През ануари научи, че ще го наградят за героизма му. Церемонията бе насрочена за края на месеца. Щеше да получи орден за храброст заради изключителните си заслуги, които надхвърляха задълженията му. Беше подобен на почетния медал на Конгреса. Всичките му познати от на и тайните служби щяха да присъстват, както и първото семейство. Президентът произнесе вълнуваща реч и очите на Маршал се напълниха със сълзи, когато Амелия му окачи медала. Не беше го очаквал. Последваха бурни аплодисменти, а след официалната част имаше прием. Медалът беше позлатен и украсен със синемайл. Петолъчка върху панделка в червено, бяло и синьо. Означаваше повече за Маршал, отколкото той очакваше. Моментът се оказа един от най-прекрасните в живота му. Но все пак не решаваше проблема му как да действа за напред. Все още изпитваше силна болка в рамото си и правеше упражнения, за да засили лявата си ръка. Можеше да я вдига на няколко сантиметра, което му помагаше за дребни действия, но не можеше да стисне топка или да свърши нещо полезно. Но пък се усъвършенства въвършенето на всичко с една ръка, включително шофирането на кола. Нямаше какво да прави вечер. Не искаше да излиза с агентите от тайните служби или абъна, които непрестанно говореха за работата си, а той не можеше да допринесе с нищо за разговора. Замина за Нова Англия за няколко дни, после отида на Скива Върмонт и се справи сравнително добре. А когато се върна, една вечер се разрови с интернет и попадна на сайт, който предлагаше апартаменти и къщи под найем в Европа. Маршал нямаше какво друго да прави. Затова започна да разглежда предлаганото. Вили в Тоскана, палат в Венеция, лятна вила в Южна Франция, ферма в Прованс и няколко апартамента в Париж. Разгледа и няколко старинни къщи в Коцулт, но никак не му допаднаха заради климата там. Не знаеше защо, но се спря на апартаментите в Париж и се изненада, че не са никак скъпи. Не че се интересуваше от тях, но след няколко чаши вино всичко вечер го вълнуваше, Включително навиците за чифтосване на лъвовете или различните насекоми. Една вечер след солидно количество алкохол, дори бечал разказите на хора, които твърдяха, че се виждали Енело. Нощите му бяха дълги и тъжни. По някаква необяснима причина, един от апартаментите в Париж му се стори чудесен. Той разгледа снимките внимателно. Жилището беше обзаведено и изглеждаше просторно и слънчево. Намираше се в 16-ти район, на една от преките на Авеню Фо, близо до триумфалната арка и парк на име Багател. Сравнително скъп жилищен квартал. Какво, подяволите, ще правя в Париж? Попита той на глас. Но пък какво ли? Щеше да прави и навсякъде другаде. Перфектният му испански нямаше да му върши работа във Франция. Но Париж му изглеждаше добро място, където да скита, да пие и да се самосъжалява няколко месеца. Апартаментът се даваше под найем за срок от 6 месеца до една година. Състоеше се от всекидневна, голяма слънчева спалня и малка кухня с трапезария. В кооперацията имаше асансьор и тераса с гледка към Айфеловата кула, която бе снима на осветена нощем. Маршал реши, че ще му хареса. Не беше Южна Америка. Където щеше да копне е за миналия си живот, нито Испания, която щеше да му изглежда слаба имитация на страните в Южна Америка. Англия бе прекалено мрачна и унила през зимата, но той бе ходил в Париж веднъж и го харесваше. А и оттам можеше да обикаля различните страни в Европа, например да скита из Италия или да кара ски в Швейцария. Вече му бе писнало да му се обаждат агентите от тайните служби, с които бе работил, и да го питат как е и какво прави. Не му се струваше редно да им отговори, че се чувства отвратително и не прави нищо, без си изморил да ги лъже, че е добре. Изобщо не се чувстваше добре, но не искаше да им казва истината. А наградата и медалът, които получи, започнаха да му се струват мизерен заместител на лявата му ръка. Самосъжаляваше се и бе наясно с това, но може би ако го правеше в Париж, щеше да му олекне малко. Поне щеше да смени сцената, пък ако му станеше неприятно, Можеше да се прибере от дома. Без друго трябваше да се изнесе от апартамента, който принадлежеше на Абана. Бяха удължили му там, докато работеше за тайните служби, и отново, след като го раниха, но знаеше, че рано или късно трябва да си намери собствено жилище. Защо тогава да не поживее в Париж няколко месеца, докато реши къде да отиде и какво да прави? Написа имейл на брокера в Париж и получи отговор на следващия ден. Наймат бе дори по-нисък от обявеното, и той можеше да си го позволи с лекота. Чувствайки се леко смахнат, задето постъпваше по този начин, той се съгласи да се нанесе след две седмици. Не е жилището за 6 месеца с възможност да поднови найема за още 6. Собственикът се местеше в Брюксел, но искаше да запази апартамента си в Париж. Човекът го предупреди, че жилището е идеално за сам човек, би могло да удобно. Макар и малко тясно, за двойка, но е. Невъзможно за семейство с дете. Мебелите били най-вече кожени и в добро състояние, и той държеше да си остана такива. Апартаментът определено имаше мъжка атмосфера, което го правеше привлекателен. Не се притеснявайте, отговори му Маршал. Нямам ни жена, ни дете. Можете да си вземете куче, каза собственикът. Нямам и куче. Ще включа нова клауза в договора, в случай, че си промените решението, любезно предложи човекът. Жилището е близо до парка и е чудесно за куче. Маршал обеща да ми изпрати парите и след три дни сделката безключена. Вече имаше апартамент в Париж. Уведоми Абана, че напуска жилището в Джорджтаун в края на месеца. Написа имейл на Бил Картер и му съобщи, че заминава за няколко месеца. Бил сметна идеята за чудесна, макар да се изненада, че Маршал потегля за Париж. Искрено се надяваше, че пътуването щеше да се отрази добре на бившия му служител. Беше наясно с предизвикателствата, пред които бе изправен Маршал и го съжаляваше. Същност всички го съжаляваха, което бе основната причина Маршал да копне да замине колкото се може по-далеч. Беше му писнало от съчувствието на познатите му. Бяха му нужни само няколко дни да опразни апартамента, след което пусна обява в «Крейкслист» за нещата, от които искаше да се отърве. Тък му приключи с това, когато се загледа в обявите за кучета. Имаше палета от всякакви видове и размери и той нямаше представа, защо си прави труда да гледа, но една от обявите прикова вниманието му. Беше толкова абсурдна, че той се захили. Ставаше дума за Бладхаунд на Име Стенли чието собственик искаше да му намери добър дом. Маршал влезе в сайта на собственика и откри снимка на кучето. Изглеждаше депресирано. Едър Бладхаунд в черно и рижаво стъжно лице и безброй бръчки. Чувствайки се напълно откачен, както когато реши да се премести в Париж, Маршал звънна на собственика. Защо се отказвате от него? Да не е убил някого? Прекалено е голям. Живея в апартамент в Джорджтаун и нямам място за него. Не е честно към кучето. А и приятелката ми е алергична. Обучен ли е да си върши работата навън? Напълно, гордо отговори собственикът. Той е фантастичен, но се депресира, когато седи сам по цял ден. Обича компания. Да, наистина изглежда депресиран, отбеляза Маршал, но в животното. Имаше нещо, което страшно му харесваше, дори абсурдното за име Стенли. Мога ли да се запознае с него? Разбира се. Къде живеете? В Джорджтаун през следващите 10 дни. Местя се в Париж, в апартамент до един парк. Стенли говори ли френски? Не, сериозно отговори собственикът. Но може да се прави на умрял. Оказа се, че живеят само на няколко пресечки един от друг и се споразумяха да се срещнат на следващия ден. Маршал се чувстваше глупаво, че е толкова развълнуван през целия ден. Все едно отиваше на среща с непозната, а не да огледа куче. Видяха се в определеното време на уличния ъгъл и Стенли изгледа маршал подозрително. Седна и се вторачи в него, после му предложи лапата си. Имаше най-тъжното лице което Маршал някога бе виждал, с изключение на собственото си. След като се ръкува с Мършъл, Стенли се търколи и се направи на умрял. После се разходиха и кучето изглеждаше много добре възпитано, но леко нервно около други кучета. Макар и огромен, Стенли се ужаси, когато дребно йорки залая срещу него. Голямо е шубе, призна собственикът. Направени са му всички ваксини и има чип, в случай, че се загуби както и татуировка на корема. От шампионско потекло е, но не искам пари за него. Просто държа да се уверя, че ще има добър дом. С какво се занимавате? Беше забелязал отпуснатата лява ръка и Маршал се изкуши да отговори, че е бейсболист, който играе само с дясната си ръка. Все още се чувстваше неудобно, когато му се налагаше да обясни проблема си и не желаеше да го прави. Оттеглих се от работа, Простичко отговори той. Късметлия, завистливо каза младежът, като си представи огромно наследствено богатство или случайна невероятно изгодна сделка. Беше почти на същата възраст като мършъл и изглеждаше нервен и стресиран. Същност не. Работих за Абана и се пенсионирах наскоро, за това ще прекарам следващите 6 месеца или дори година във Франция. Собственикът на Стенли не попита дали причината за пенсионирането е болната му ръка, но предположи, че вероятно е така. Не знам дали мога да отведа куче във Франция. Предполагам, че е възможно, ако имам здравно свидетелство. Да, а също и чип, но на Стенли вече е поставен, така че не е проблем. Французите обичат кучета. Майка ми живе там една година. Имаше френски. Булдок и го водеше навсякъде, дори по ресторанти, макар да мисля, че Стенли е прекалено едър, за да го допуснат в заведенията. Стенли беше с размерите на датски док, но Маршал обичаше големи кучета, а и хареса физиономията му. Изглеждаше добродушен и щеше да е чудесна компания за дългите самотни нощи. Ще го взема, внезапно реши Маршал и се почувства обзет от лудост. Беше на ел апартамент в Париж и осиновил гигантски блъдхаунд в рамките на два дни. Вероятно, наистина откачаше. Сигурен ли сте? Собственикът изглеждаше шашнат, но не повече от самия Маршал. Да, сигурен съм, категорично заяви Маршал, като се чудеше какво го бе прихванало. Може да беше някаква психоза в резултат на нараняването и загубата на кариерата. Как мислите? че ще се справи с пътуването самолета? Поинтересува се Мършъл, разтревожен да не направи нещо, което да нарани кучето. Честно казано, никога преди не е летял, предпазливо отговори собственикът. Но можете да му вземете приспивателно от ветеринар. Или да го вземете с вас самолета, ако кажете, че е обслужващо куче. Не мисля, че мога да мина за сляп, сериозно отговори Мършъл. Може би Луд. Но не исляп. и сляп. Сега използват кучета да помагат на епилептиците. Предупреждават ги преди припадък. Също и против депресия и много други неща. Той погледна към лявата ръка на Маршал, когато го каза, и агентът се зачуди дали това щеше да свърши работа. Заслужаваше си да опита. Надяваше се кучето да се държи добре в самолета. Стенли изглеждаше спокоен. В момента седеше на тротуара и наблюдаваше минувачите. Ще опитам да го взема в пътническия салон, но ще му купя и приспивателно, в случай, че не ми позволят. Размениха личните си данни и Маршал предложи да плати, но собственикът на Стенли отказа. Обеща да го достави на следващия ден, заедно с всичките му документи. Искаше да прекара последната си нощ с кучето и да се сбогува с него. Това звучеше тъжно. Но Стенли без друго си изглеждаше депресиран. Той размаха опашка, когато маршал го потупа по гърба и каза, ще се видим утре. Собственикът на Стенли спази обещанието си и го отведе в апартамента на маршал следващия следобед. Родословното дърво на кучето беше отлично и бе придружено от документи за вакцинациите му. Стенли имаше дори здравно. Свидетелство и сертификат за чипа му. Маршал можеше да го отведе във Франция. Бе купили флакон с приспивателни за пътуването, за да може да задържи новия си другар в пътническия салон. Стенли задуши из апартамента като истинско ловджийско куче. И въпреки тъжната си физиономия изглеждаше щастлив и въртеше опашка. Наистина е чудесно куче, каза собственикът, който изглеждаше готов да заплаче. Той потупа любимото си животно за последен път. Благодари на Мършъл, пожела му късмет и си тръгна. Е, Стенли, надявам се да харесаш Париж, сериозно каза Мършъл, вторачен в новото си куче. Обичаше кучета, но не можеше да си вземе заради работата си. А сега си имаше Стенли и се здобил с апартамент в Париж. Струваше му се, че му предстои приключение и бе готов за него. През следващата седмица той отида да се сбогува с семейство Армстронг, като заведе и кучето. Децата страшно го харесаха. Амелия отбеляза, че бил най-смешното куче, което някога била виждала. Тя прегърна Маршал Собич, брат направи същото. Маршал хвърли последен поглед на бебето, което спеше кротко в ръцете на майка си. Грижете се добре за дъжката ми, заръча той и целуна Мелиса по бузата. Дръжни в течение, Марш топло каза президентът. Съобщавай ни къде си. Ще го направя, обеща Маршал и се сбогува тъжно с тях. Децата на семейство Армстронг бяха внесли топлина и радост в живота му, а сега му предстоеше да е сам с кучето си в Париж. Не познаваше жива душа там. Но без друго и във Вашингтон нямаше близки приятели, с изключение на семейство Армстронг, така че не оставяше нищо зад себе си. Пътуването до Париж бе по-приятно. Отколкото Мършъл очакваше. Билетът му беше за първа класа и той съвсем спокойно обясни на жената на гишето на Ерфранс, че ли е обслужващо куче. С каква цел? Попита тя, докато попълваше формуляра. Реже ми месото, сериозно отговори Мършъл и посочи ръката си. Жената кимна, без наистина да го слуша и вписа обслужващо куче във формуляра. Половин час по късно Маршал седеше самолета, а Стенли легна в краката му и заспа. Човекът до него го погледне изненадано, но явно нямаше нищо против. Маршал лекя през нощта и пристигна в Париж по обед на следващия ден с два кофара и кучето си. Таксито ги остави на улица Бюжо номер 22. Близо до малък елегантен хотел на име Сен-Жан. Асансьорът ги отведе на петия етаж. Домоуправителят връчи на Маршал ключовете, поставени в плик. Апартаментът беше уютен, добре поддържан и светъл, точно като на снимките. Беше мрачен февруарски ден, но в жилището бе светло. Заваля сняг, докато Маршал оставяше куфарите си спалнята. До сега не бе мислил за това, но днес се навършваха точно две години от деня, когато напусна богата с разбито сърце, задето изоставяше палума и бебето им, в същия ден в който загина любимата му. А сега, с една здрава ръка и куче, в парижки апартамент и без да познава никого в града, Маршал почувства, че новият му живот започваше. Най-после можеше да остави призраците да почиват в мир и да заживее отново. Ариана Шест Робърт Грегори винаги бе притежавал всичко, което можеше да пожелае и от което се нуждаеше в живота си. Наследи семейно богатство и получи образование в най престежните училища. Взеба калавърската си степен в Принстън, а после завърши бизнес-факултета на Харвард. Обожаваше съпругата си, а целият му живот се въртеше около дъщеря му от мига, когато тя се роди. Радваше се и на преуспяваща кариера, каквато бе очаквал. Единствената трагедия в живота му се случи когато съпругата му Лора почина от мозъчен тумор само преди година. Ходиха при най-добрите лекари страната, но нито парите, нито любовта му успяха да спасят. Робърт бе съсипан от смъртта и кратко и постоянно търсеше отеха от дъщеря си Ариана. Съсредоточи цялата си любов и внимание върху нея. Тя също обичаше баща си и се опитваше да запълни празнината, оставена от майка и кратко. Единственото нещо което липсваше на Робърт, когато наближи времето да се оттегли от кариерата си, бе мечтата му от младини. Винаги бе купнял да стане посланик в Англия или Франция. Баща му бе ел същото желание преди него, но така и не осъществи мечтата си. И докато Робърт Грегори наблюдаваше развитието на президентската кампания на човека, когато подкрепяше с цялото си сърце Филип Армстронг, мечтата да стане посланик го обза отново. Заради нея, а и от искрено уважение към човека, за когато се надяваше да стане президент, Робърт дари огромна сума пари на кампанията му. Беше сигурен, че след като спечели изборите, Армстронг ще го назначи за посланик в Англия или Франция. Той сподели надеждите си с Тези надежди бяха единственото, което го отвличаше от безутешната скръб по починалата му съпруга. Татко, защо, за Бога, искаш да си посланик? Това е такова главоболие. Изобщо не ти трябва. Ариана не беше никакво удушевена от идеята, особено след смъртта на майка си. На почти 70 години баща й кратко бе работил усърдно повече от 40 десетилетия и тя смяташе, че посланическият пост ще го подложи на неимоверен стрес. А той нямаше нужда от подобно нещо след силната мъка по любимата му съпруга. Преди няколко години бяха възникнали и проблеми със сърцето му. Ангиопластиката мина успешно, но на Ариана никак не и кратко се искаше баща и кратко да се товари. Сега той беше единственият и кратко роднина. А на 20-ти. Две, тя нямаше никакво желание да живее в Англия или Франция, тъй като не би го оставила да замине сам. Ариана завърши Барнард само преди 6 месеца. Отказа се да учи в Принстън като баща си, въпреки, че той упорито настояваше за това. И сега ке имаше работата, която искаше – асистентка на редактора на престижно модно списание в интернет. Винаги бе купняла за кариера в модата и сега имаше. Обичаше да посещава модни събития и да научава интересни неща за нови направления и прочути дизайнери. Дългосрочната и кратко амбиция бе да стане редактор списание, Вок някой ден. Ариана обичаше модата едва ли не от деня, когато се роди. Притежаваше семплия и изискан стил на майка си, която споделяше любовта и кратко към модата. Лора Грегори бе елегантна и грациозна жена. Нейни снимки имаше навсякъде в дума на баща и кратко. Ариана притежаваше същата руса красота, дълги крака и сини очи, бе по млада и пожизнена версия на майка си. Лора без 20 години по-млада от съпруга си и бе починала прекалено рано. Робърт обожаваше от мига, когато се запознаха, а сега бе прехвърлил всичките си чувства върху дъщеря си. Според ариана мечтата му за посланически пост беше глупава, а сбъдването й кратко вероятно нямаше да е добре за здравето му. Пък и предпочиташе да остане в Нью Йорк. Обичаше приятелите и работата си. Так му се беше нанесла в новия си апартамент в Трайбека. Подарък от баща и кратко послуча дипломирането и страшно му се радваше. Канеше приятели почти всяка вечер. Нямаше сериозно гадже, но излизаше с много мъже. Животът и кратко бе мечтата на всяко 22-годишно момиче, че и на доста по-възрастни дами. Преданият ти кратко баща непрестанно се стремеше да направи живота и кратко лек, щастлив и безопасен. Купи и кратко апартамент в кооперация с портиер. Така че Ариана да има 24-часова охрана. Караше я да използва служба за коли под найем вечер, когато излизаше, за да не взема таксита. Настояваше да живее в луксозна кооперация в хубав квартал и бе изпълнявал всичките и кратко желания цял живот. А сега Робърт искаше да осъществи и своята мечта. Ариана бе изключително внимателна към него, особено след смъртта на майка си. Вечеряха заедно веднъж или два пъти седмично, а му се обаждаше всеки ден. Знаеше колко силно му липсва майка и кратко. Робърт се срещна с Филип Армстронг няколко. Пъти по време на предизборната кампания и винаги му напомняше за желанието си да стане посланик в Англия или Франция. Армстронг никога не му обеща нищо, но го уверяваше, че ще обмисли желанието му и ще положи усилия да го съществи. Имаше и други непомалко щедри спонсори за кампанията му, а и доста неща трябваше да се вземат предвид вид при решаването, кой ще е най-добрият посланик. Армстронг беше честен човек с достоинство, което караше Робърт да го уважава още повече. Ариана не се разтревожи дори когато Армстронг спечели. Баща и кратко бе поканен на церемонията постъпването встъпването му в длъжност и я помоли да отида с него на бала вечерта. Моментът бе вълнуващ и за нея. Тя се запозна с президента и първата дама, която се държа мило и внимателно с нея. Очевидно Филип Армстронг уважаваше баща и кратко много. Докато пътуваха обратно за Нью Йорк, баща и кратко буквално сееше, развълнуван и убеден, че скоро ще го назначат за посланник в някоя от желаните страни. Ариана не искаше да го обесърчава, но не изпитваше същата сигурност. Баща и кратко не беше млад, здравето му бе далеч от идеалното. Вече нямаше и съпруга, която да изпълнява ролята на домакиня, не притежаваше никакъв опит като дипломат. Но пък, от друга страна, много тези постове се раздаваха в съответствие с даренията за кампанията. Баща и кратко се радваше като дете и тя премълча съмненията си, за да не разваля настроението му. Два месеца след стъпването в длъжност още нищо не се бе случило и тя реши, че няма да има повече проблеми. Забавляваше се и не искаше да отива никъде, дори в Лондон или Париж. По принцип не би имала нищо против да си намери работа в модната индустрия там. Но харесваше живота си в Ню йорк Беше вълнуващо, а през март се запозна с момче, което наистина харесваше. Младежът бе на 26 години, учеше право в Нью-Йоркския университет и двамата си прекарваха чудесно заедно. Ариана изпита съчувствие към баща си когато назначиха посланиците в Англия и Франция. Изпратеният в Лондон бе приятел на баща и кратко, което още повече затрудни преглъщането на горчивата хапка. Поне Робърт не познаваше и никога не бе чувал за човека, изпратен във Франция. Той беше от Л.А. Ариана изпита облегчение, че няма защо да се тревожи повече, и се успокои, че животът ти кратко в Нью-Йорк е сигурен. Домай, когато една вечер. Баща й кратко е поканил дома и я посрещна с много сериозен вид. Тя незабавно се притесни, че здравето му се е влушило. Непрестанно се тревожеше за него след смъртта на майка си. Най-големият й кратко страх бе, че и с него може да се случи непоправимото. Обичаше го невероятно силно и винаги го бе поставила на пиедестал. Един от най-ужасните моменти в живота й кратко бе, когато му правиха ангиопластиката, но пък след операцията той се чувстваше съвсем добре. Ариана седна да вечеря с него в трапезарията на елегантния апартамент на Пето авеню, който гледаше към Сентрал парк. Робърт често се оплакваше, че сега жилището му приличало на самотна гробница без майка и кратко, затова тя се стараеше да вечеря с него колкото се може по-често. Канеше го и на гости, но той не обичаше да ходи в сухо и трайбека. Предпочиташе любимата му дъщеря да се прибира от дома както бе направила тази вечер. Днес говорих с президента Армстронг. Той ми се обади, поде Робърт, а Ариана го изгледа очудено. Защо ти се обади, татко? Тя знаеше, че двата посланически поста, за които баща и кратко си мечтаеше, бяха заети, така че сигурно имаше друга причина. Предложи ми посланически пост, отговори Робърт Грегори, докато им поднасяха супата, но не изглеждаше въодушевен от новината. Така ли? Къде? Внезапно Ариана се зачуди дали президентът не е предложил на баща и кратко пост в Рим или Мадрид, които според нея също бяха чудесни за кариерата на посланик. Или пък бе нещо опасно, като Гана или Непал, или някъде другаде, където тя не би искала да отиде. Баща и кратко се поколеба за миг, преди да отговори. Беше размишлявал по въпроса цял ден. Аржентина, накрая каза той. Буенос-Айрес, който всички толкова харесват. Но двуседмичната вакансия не е същото като 3-4 години престой. Не мисля, че идеята е добра. Страната си има неприятности от години, а я почти фалирала. Народът може и да е чудесен, но не мога да реша проблемите им вместо тях. Ще съм подложен на сериозно напрежение. Пък и ще сме твърде близко до опасни страни с революции, отвличания за откуп и наркокартели. Главоболие, от което не се нуждаем. Напълно съм съгласна, любезно Кимна Ариана, облегчена, че баща и кратко не е склонен да приеме поста. Значи му отказа. Опитах се, но той ме помоли да си помисля. Увери ме, че страшно ще ни хареса. Когато отидем там... Според него всички се влюбват в Аржентина. А причината да се забави толкова с предложението била, че едва ли не трябвало да извлекат на сила последния посланик от там. Не искал да си тръгне, защото бил много щастлив в буенос Сайрес. Може да е имал любовница там, небрежно подхвърли Ариана, за да развесели баща си. Тя не изпитваше абсолютно никакво желание да живее в Аржентина 4 години, нито дори 3. Особено сега. Когато Париж и Лондон се бяха разминали, тя искаше да се остане в Нью-Йорк. Предполагаше, че и той иска същото. Но ще му откажеш, нали, татко? Ариана искаше да чуе уверенията му, но съзна, че той не е съвсем убеден. Не знам. Може би няма значение къде сме. Преживяването може да се окаже чудесно и двама ни. Да си посланик е велика чест. Аржентина ще е интересна за теб. Чувал съм, че хората там са много симпатични и гостоприемни. Буенос Айрес прилича на Париж, а светският живот е великолепен. Армструм каза, че посолството се нуждаяло от женска ръка и елегантно обзавеждане, а това ще е забавно за теб. Не искам да ходя никъде, най-малко в Аржентина, паникьосано из избъбри Ариана. Не говорим езика и не познаваме никого там. Опитваше се да измисли какво ли не, за да го обесърчи, но разбираше, че не постига резултат. Президентът го бе съблазнил. Като посланик ще се запозная с всички. А и ти говориш достатъчно испански, за да се справиш, око той. Не, не говоря. Учих езика две години в гимназията. Мога да ти обясня как да стигнеш до почтата или гарата и толкова. Какво мислиш? Ари, попита Робърт и се облегна на стола. Не бе докоснал супата си, нито пък тя. Стумахът и кратко се и просто не можеше да хапне нищо. Да опитаме ли? Живееш само веднъж. Може винаги да съжаляваме, ако отхвърлим това предложение. Баща и кратко можеше и да съжалява, но за нея със сигурност нямаше да е така. Но беше ясно че той очаква тя да замине с него. Ариана изтръпна. Татко, ами ако се разболееш? Притесненията и кратко бяха основателни, като си имаха предвид предишните му проблеми. и кратко се искаше да преминава през друг сърдечен пристъп с него на чужда земя. Добре съм. Ходих на преглед преди месец и всичко е наред. Не знам, вероятно ти звучи глупаво, но наистина искам да съм посланик някъде, преди да умра, каза. Робърт и дъщеря му видя изписаната на лицето му мечта. Няма да умреш. А и твърдеше, че искаш да си посланик само в Англия или Франция. Обхвана паника, усетила, че не печели спора. Не искаше да влиза в ролята на майка си и да се мести в Аржентина. Копнеше за свой собствен живот. Може да е забавно. Всички обичат Аржентина. Вероятно и ти ще харесаш, Опита се да обеди той, и сърцето й кратко се сви. Ариана погледна баща си със сълзи в очите. Толкова дълго време. Три или 4 години. А ми ако там не ни хареса, ще се мъчим през цялото време. Аз ще съм на 26, когато се върнем. И ще пропусна всички възможности да напредна в работата. За нея 26 години бяха все едно 90. Но в противен случай може никога да не преживееш нещо подобно, възрази Робърт. Очевидно, президентът го бе убедил и в този момент Ариана мразеше Филип Армстронг, задето бе предложил на баща и кратко посланически пост в Аржентина. Тя помълча известно време, като се чудеше как да изрази неохотата и тревогите си. Двамата безмълвно изядоха супата си. Просто исках да ти съобщя, че размишлявам по въпроса, така, че да не ти дойде като гръм от ясно небе, каза той и думите му и кратко прозвучаха ужасно. Татко, честно заяви тя, не искам да ходя там. Нямаше как да го обясни поясно, а той е погледна притеснено. Няма да се чувствам удобно да те оставя тук сама. Ай ще имам нужда от теб, Ариана. Не мога да се справя сам и без майка ти. Погледна я умолително и тази безмълвна молба я е накара да се почувства виновна. Не искаше да прави такава саможертва и смяташе, че е несправедливо от негова страна да притиска. Но пък същевременно се чувстваше отговорна. Беше обещала на майка си да се грижи за него. Ала преместването в Аржентина бе прекалено голяма жертва. Най-много я плашеше фактът, че след като веднъж вземеше решение, баща й кратко не го променяше. Струваше и кратко се, че той върви бързо точно към този момент. В края на вечерята тя едва сдържаше сълзите си и си тръгна бързо, за да се види с приятели в кръчма Уейвърли. Новото и кратко гаджебе бе в групата и видя веднага, че е разстроена. Нещо не е наред ли? Попита, като я прегърна и целуна. Днес предложиха на баща ми посланически пост в Аржентина. Звучи чудесно. Ентусиазирано възкликна той. Можеш да му ходиш на... Гости да се научиш да танцуваш танго, добави, опитвайки се да я развесели. Ариана не обясни, че баща й кратко държеше и тя да замине. Нямаше да му ходи на гости, а щеше да живее там. Но не искаше да го споделя с него и да провали връзката им, преди баща й кратко да взел решение. Робърт и кратко звънна на следващия ден. Решението бе взето. Тък му бе говорил с президента и бе приял поста. Трябваше да е в Буенос-Айрес след четири седмици. Ариана избухна сълзи, а той се опита да убеди колко интересно и вълнуващо ще бъде, колко ще и кратко хареса и как ще се наслаждава на ролята си на господарка на посолството. Ариана обичаше баща си, но той бе прекалено категоричен понякога и винаги бе убеден, че е прав. Но този път не беше. Поне не за нея. Не искам да съм господарка на посолството, разгорещено възрази тя. На 22 съм. Имам си живот и работа тук. Няма да дойда с теб, татко. Не ми пука какво ще кажеш. Това не е за мен. Ариана, ти си единственото, което имам, строго каза той. Няма да те оставя тук. Ще се тревожа за теб прекалено много. Тук е по-безопасно, отколкото в Аржентина. Там отвличат хора. Тя подметна това само за да го оплаши, но той вече бе обсъдил проблема с президента. Ще имаме охрана през цялото време. А и от години там не са отвличали чужденци. Няма за какво да се тревожим, успокои я Робърт. Ариана затвори след секунда. Вечерта отиде при баща си, за да обсъдят нещата отново, но не успя да го разобеди и се прибра в апартамента си бясна. Истината бе, че Робърт беше 70 годишен старец, който имаше сериозни здравни проблеми, бе загубил съпругата си преди година и беше неим баща. Тя нямаше да се чувства добре, ако го оставеше да замине сам. Ариана размишлява дълго по въпроса и на следващата сутрин реши, че трябва да направи тази жертва заради него. Изобщо не искаше да отива в Аржентина и да се откаже от работата си в Нью Йорк, но пък може би баща и кратко щеше да се окаже прав. Може би на нея щеше да и кратко хареса там и да се радва, че бе заминала. Не че имаше избор, след като баща и кратко бе взел категорично решение. Сърцето я е заболя, когато напусна работата си с писанието в интернет, на която се бе наслаждавала толкова много. Редакторът се отнесе изключително мило и кратко обеща, че за нея винаги ще има работа при тях, а после и кратко предложи да пише блок в Буенос-Айрес. По-трудно се оказа да съобщи на новото си гадже Ян, че заминава за Аржентина с баща си, но той не се разстрои толкова, колкото тя се надяваше, а това и кратко показа, че явно смятал любовта им за нещо мимолетно. Яна прегърна и я накара да му обещае, че ще поддържат връзка. Може би щел да и кратко отиде на гости някой ден. Баща и е кратко я е посъветва да напазарува каквото си иска, защото щеше да се нуждае от елегантни дрехи, когато ходеха или уреждаха приеми, но това бе твърде скромно утеха. Чувстваше се депресирана, когато напуснаха Нью-Йорк, и знаеше, че в Аржентина ще е зима, когато пристигнат през юни. Бях изпратили част от багажа си предварително, а тя носеше 8 куфара със себе си. Беше болезнено тиха по време на пътуването в първа класа. Не можеше дори да си представи новия си живот. Баща и кратко бе благодарен, че Ариана не се бори прекалено ужесточено с него, макар да виждаше, че е нещастна заради промяната. Беше му го показала ясно, а той и кратко обеща да се реваншира по всеки възможен начин. Искаше дъщеря му да прекара добре. Нанесоха се в четири сезона в Буенос-Айрес, където щяха да останат, докато подготвят посолството. Още преди да пристигнат, ги предупредиха, че резиденцията се нуждаела от малко грижи. Ариана отида да я види с баща си на следващия ден. Намираше се на улица посадас в квартал. Риколега. Сградата беше зашеметяващо красива, с изискани стенописи, корнизи и камини и се нуждаеше само от мебели, които да запълнят празните стаи. Прозорците вече бяха украсени с великолепни завеси а новата секретарка на баща и кратко връчи на Ариана списък с антикварни магазини, където можеше да се намери всичко необходимо и дори и кратко предложи да придружи. Ариана осъзна, че ще доста заете известно време, за да обзаведе резиденцията за баща си, и бе трубната от топлия прием на всички от персонала, които бяха изключително любезни и услужливи. И двете секретарки дойдоха с тях в хотела, за да им помогнат. По младата подадена Ариана купчина покани от прочути домакини в Буеносайрес и от почти всяко посолство в града. Всички искаха да им гостуват на вечеря, обяд или бал, за да ги представят. Местните домакини се съревноваваха за честа да ги приемат първи. Получиха толкова много покани, че можеха да излизат всяка вечер в продължение поне на месец. Мили Боже, истина Ариана измъчено, докато преглеждаше поканите. Но пък тя бе част от светския живот на баща си през последната година след смъртта на майка си знаеше, че сега ще и кратко се наложи да домакиня на вечерите в Американското посолство и да придружава Робърт по различните приеми. Точно поради тази причина бе пристигнала тук. Еохения, младата жена, която и кратко помагаше, бе само няколко години по-голяма от нея. Елегантно облечена, с безукорно фризирана коса и малки диамантени обици, Хубавицата произхождаше от аристократично семейство. Тя делово се заеда обясни на Ариана, кои бяха най-важните местни семейства, както и да и кратко разкаже за различните посланици и съпругите им. Светският живот в Буенос-Айрес изглеждаше доста претоварен и еухения предупреди, че ще им се наложи да уреждат многобройни приеми. На следващата сутрин Ариана обиколи антикварните магазини са ухения. Робърти кратко беше дал карт-бланш да купи всичко, от което можеха да се нуждаят в посолството. Той можеше да си го позволи без проблеми, а Ариана се шокира от цените, които бяха много по-низки, отколкото в Нью-Йорк, при това за красиви антики, повечето пристигнали от Франция. Но пък много от старите семейства отчаяно се нуждаеха от пари и някои от тях продаваха ценностите си почти даром. Ариана се почувства почти. Виновна заради скромните суми, които плащаше. обят вече бе купила достатъчно вещи, за да напълни няколко стаи, както и два прекрасни килима, Обюсон в Бледорозово и светлосиньо. Синьо. Елхения говореше съвършен английски, бе завършила колеж в Съединените щати. Тя обеща да намери на Ариана учител, който да й кратко помогне с испанския. След като вече бе тук, Ариана беше готова да направи всичко необходимо, за да улесни баща си и да изпълни ролята си добре. Искаше Робърт да се гордее с нея. Възнамеряваше да придаде великолепен вид на посолството, а вечерите им да са най-елегантните в Буенос-Айрес. Същата вечер отидоха на изискан прием в френското посолство. Храната беше фантастична, а жените бяха впечатляващо издокарани в вечерни рокли. Всички приветстваха дружелюбно Ариана и баща и кратко, зад всеки гостенин стояха облечени в ливри слуги, а след вечерята имаше танци. Ариана никога не беше виждала толкова красив кристал и порцелан в живота си. Сяка се връщаше в друга ера на елегантност и лукс, а хората притежаваха безокурни маниери и водеха живот, който не съществуваше вече в други краища на света. Тук обичаха да се забавляват и непрестанно да ходят по приеми. Прекрасната вечер във Френското посолство бе последвана от подобен прием в британското на следващия ден, после в италянското, немското и испанското. Излизаха буквално всяка вечер и се запознаха с най-влиятелните и аристократични хора в града, които нямаха търпение да ги поканят в разкошните си домове. И макар да разполагаха с помалко период преди, хората притежаваха армии от слуги и красиви къщи, даваха пишни приеми и бяха издокарани по последна мода. Жените бяха най-красивите, които Ариана и баща и кратко някога бяха виждали, а мъжете — хубави и чаровни. Имаше много немци, италианци и ирландци, и дори родените в Аржентина носеха чуждестранни имена, тъй като предците им бяха пристигнали от Европа няколко поколения порано. Буенос Айрес бе град, който никога не спеше, а се забавляваше и танцуваше по цяла нощ. И всеки хубав мъж в града умираше да потанцува с Ариана и да е научи на танго. Баща и кратко гордо е наблюдаваше, пошейки кубински пури с другите мъже. С това обаче Ариана не можеше да се примири. Тя нежно издърпа пурата от ръката му, целуна го по бузата и прошепна. Никакви пури. Повече. Беше загрижена за здравето му. Знаеше, че и майка и кратко би поступила по същия начин. Местните дами бяха също така очаровани от баща и кратко, както мъжета от нея. Красавици флиртуваха с него на всеки прием и го канеха на танц. Баща и дъщеря бяха най-търсената двойка в града и дори Ариана трябваше да признае след първите две седмици, че се забавляваше страхотно. Запозна се с привлекателни младежи, с забавни момичета, които я канеха в домовете си, с настроени за флирт момчета, елегантно облечени и хубави. Трудно бе да не се поддадеш на красотата и чара на града, който всеки копнеше да и кратко покаже. Ариана никога не се бе чувствала така желана, нито и кратко бяха обръщали подобно внимание. Искаше да създаде блок и да пише за всичко това за нюйоркското списание, където бе работила, но беше толкова заета с обзавеждането на резиденцията и излизането вечер, че просто не и кратко оставаше време. След като доставиха антиките, които бе закупила, Посолството започна да придобива различен вид. Тя го мебелира бързо с покупките си и сонова, което им бе под ръка. Шест седмици след пристигането им те дадоха страхотен прием, за да благодарят на всички за гостоприемството и любезността. Робърт беше изключително горд с вечерята, организирана от дъщеря му. Ариана дори наела чудесна музикална група с помощта на новите си приятели. В края на август баща и дъщеря се чувстваха тук като у дома си. Робърт се чувстваше щастлив от посланическия си пост, харесваше хората, с които работеше, и учеше за неята от опитни дипломати. Забавляваше се страхотно и научаваше безкрайни интересни неща за страната. А Ариана имаше широк кръг приятели, които непрестанно я канеха по вечери и обеди, по различни клубове и мачове по полу. Излизаше всяка вечер със или без баща си и през септември призна, че Робърт се оказа прав. Искрено се радваше, че бе дошла тук. Испанският и кратко се подобряваше бързо и тя се наслаждаваше на новия си дом и обичаше новите си приятели. Никога не съм допускала, че ще е така. Всички твърдят, че на времето и Париж е бил такъв, сподели Ариана с баща си. Робърт безкрайно се радваше, че Ариана е щастлива тук. През викенда тя замина за пунта Делесте в Уругвай с няколко от приятелите си. Това бе любимият морски курорт на богатите аржентински аристократи и тя. Прекара великолепно. Баща й кратко е накара да вземе два телохранители със себе си, но на нея и кратко се стори глупаво. Не се нуждаеше от охрана и потегли само с приятелите си. Някой от тях също имаха бодигърд, но никога не ги вземаха със себе си в пунта Делесте, а само когато посещаваха вилите си в провинцията, където понякога се случваха бандитски нападения по пътищата. Баща и е кратко е изненада един ден през октомври, с покана за уикенда от приятели. Ставаше дума за семейство, което Ариана определено харесваше. Имаха три дъщери горе долу на нейната възраст и двама хубави по-големи синове. В дома им се вихраше вечен купон. А още по-забавно бе във вилата им на два раса път от буенос -Айрес, където много от новите им приятели имаха имоти и също отиваха за уикенда. В събота след обед баща и кратко и домакините им излязоха на разходка с кола. До вилата им имаше красиво имение, което Робърт искаше да види, и веднага, щом слязоха от колите, той и кратко съобщи, че го е наел. Притежателите на имота се бяха преместили в Съединените щати и с радост им дадоха къщата под наем за няколко години. Мястото беше великолепно поддържано, а къщата празна. Още един дом, който Ариана трябваше да обзаведе, и тя веднага си представи бъдещите купони там. В голямата къща имаше 12 спални, а в имението се гушеха няколко по-малки вили за гости и отделна къща за седмината слуги. Приятелите на Ариана се въодушевиха, че ще има съседка, и през следващата седмица тя започна да пазарува мебели за къщата, за да могат да използват колкото се може по-скоро. По коледа, когато беше аржентинското лято, Ариана бе превърнала къщата в страна на чудесата с елегантни и удобни мебели, красиви френски антики, пастълни цветове и просторни спални слеглас балдахини. Баща и кратко не е още шестима слуги и когато посещаваха вилата, водеха и готвача от посолството със себе си. Дадоха първия си прием там на нова година. Пристигнаха 20 гости, Дойдоха и всички съседи и танцуваха до 6 сутринта, а после закусиха на терасата. Всички се разотидоха към 8, за да спят цял ден. Животът тук бе разкошен и пристрастяващ, и на Ариана и Кратко бе трудно да повярва, че в Аржентина оцели 6 месеца. Времето просто бе отлетяло, а испанският и Кратко вече бе почти перфектен. Елхения бе доста заета да и Кратко помага с обзавеждането. Приемите, Пазаруването и излизането с приятели. Вечно не имаше нещо ново, което да види, прави или купи, познанства с интересни личности и гости от Съединените щати, които канеше на официални вечери в посолството. Ариана никога не бе водила толкова бурен и наситен живот. На 23 тя бе една от най-желаните млади жени в Буенос-Айра с благодарение на елегантната си руса красота, класически аристократичен стил, изискани маниери и весел нрав. Беше чудесна компания и се превръщаше в една от най-добрите домакини в града. Всички обожаваха и нея, и баща и кратко. Тя планираше друг прием за уикенда средата на януари, две седмици след легендарния и кратко купон на нова година, в новата вила. Хората, които още не бяха посещавали къщата, искаха да видят как е беше обзавела и да прекарат почивните дни там. Тя покани десетина млади двойки и всички приеха с радост. Самата Ариана тък му бе започнала да се вижда с един от по-големите братя на близка приятелка. Баща й е кратко предпочете да остане в Буеносайрес, за да навакса с работата, но всъщност искаше да даде на младежите възможност да се позабавляват самостоятелно. Той напомни на дъщеря си да вземе и двамата телохранители със себе си, защото по пътя до вилата често ставаха бандитски нападения. В крайна сметка придружи единият, тъй като другият беше болен от грип. Тя взе и готвача от посолството, като остави помощника му на баща си. Докато пътуваха, бе заета с изготвянето на списъци за местата на гостите по масите. Готвачът заспа на задната седалка, докато тя обмислеше всяка подробност. Вълнуваше се от предстоящото празненство, пък и искрено харесваше всички поканени. Пътуваха вече два часа и почти бяха стигнали до вилата, когато колата спря рязко. Ариана вдигна поглед от бележника си. Стар военен камион блокираше пътя. Шестима мъже стояха около него, а в карусерията имаше още няколко. Тя хвърли поглед на телохранителя, за да види дали е разтревожен. Вратите бяха заключени и Ариана се зачуди дали той смята да заобиколи камиона или ще го изчака да се разкара. Мъжете в разнородни войнишки униформи тръгнаха бавно към тях и тя внезапно осъзна, че всичките държаха оръжия. Телохранителят и кратко не помръдна и запази спокойствие. Филипе, добре ли сме? Попита тя. Той кимна. Готвачът продължаваше да хърка. На задната седалка. Да се опитаме ли да ги заобиколим? Предложи Ариана. Беше разтревожена, а Филипе наблюдаваше въоръжените мъже напрегнато, но не изглеждаше оплашен. Не, ще прострелят гумите, възрази меко той. Двама от мъжете застанаха до прозореца от към него и му направиха знак да го свали. Той не го направи и без да се колебае, мъжът пред колата насочи пистолета си към главата му и го простреля. Филип е падна върху волана, от главата му пръсна кръв и Ариана изпища. Друг мъж чупи прозореца на нейната врата, отключи я и издърпа Ариана от колата, преди тя да разбере какво става. Бързо нахлузиха качулка на главата и кратко, и я метнаха в карусерията на камиона. Но бърнаха никакво внимание на готвача, който стреснато се събуди, когато застреляха Филипе, и видя как извлякоха Ариана от колата и я натъпкаха в камиона с качулка на главата. Тя размахваше диво ръце в опит да удари похитителя, който я влачеше, но нападателите бързо я качиха в камиона, скочиха след нея и изчезнаха за минути. Готвачът се вторачи ужасено в отдалечаващия се камион, който изчезна в храстите встрани от пътя. Всичко стана толкова светкавично, че той не успя да направи абсолютно нищо. Преброи поне 8 мъже около колата и още толкова в камиона. Всички бяха с бради и носеха каски, а някои и с кюрски маски, за да скрият лицата си. Безлична маса бе отнесла Ариана. Готвачът поsede разтреперан около 5 минути. После излезе и бутна трупа на Филипе на съседната седалка. Шофьорското място бе подгизнало от кръв. Той подкара към вилата, но трепереше толкова силно, че едва успяваше да управлява колата. В мига, когато влезе в имението, скочи и се развика с всички сили. Слугите се втурнаха към него и видяха трупа на Филипе. Хлипайки истерично, готвачат разказа на персонала и двамата гости, които вече бяха пристигнали, какво бе станало с Ариана. Обадиха се в местната полиция. Ченгетата пристигнаха след час и го твачат по втори разказа си. Попитаха го дали послани е уведомен, но никой от и объркан персонал не му се беше обадил. Похищението не бе необичайно. По този път и преди бяха ставали происшествия, макар и не наскоро и не толкова важна личност като Ариана. Положението определено бе сериозно и ченгетата се обадиха на местния шеф на полицията, който звънна на колегата си в Буенос-Айрес. Дъщерята на американския посланик бе отвлечена и трябваше да общет на баща и кратко. Шефът на полицията в Буенос-Айрес отиде лично в посолството и помоли за среща с посланика. Наложи се да. Изчака няколко минути. Робърт Грегори дойде след малко, като си мислеше, че американски поданик е извършил престъпление в Буенос-Айрес. Протегна ръка на полицая, който потръпна при мисълта, че трябва да съобщи на посланика подобна новина. «Ваше превъзходителство», – поде той притеснено, – «натоварен съм стъжната задача да ви уведомя, че дъщеря ви била отвлечена, докато е пътувала към вилата ви. Шофьорът е убит, а служителят на задната седалка е останал невредим. Дъщеря ви не е била ранена». Ще преровим провинцията и ще направим всичко възможно да открием. Обещавам ви от името на нашето правителство, че ще положим всички възможни усилия да ви я върнем невредима. Стаята се завъртя пред очите на Робърт Грегори. В думите на полицая имаше нещо зловещо нереално. Не беше възможно. Не бе възможно да се отвлекли Ариана. Той я бе изпратил стелохранител, който трябваше да я пази. Мнозина от Буено непрестанно ходеха по вилите си. Защо бяха отвлекли точно Ариана? Знаете ли кой е отвлякал? Попита той задавено и извади шишенце с хапчета от джоба си. Нитроглицерин, предназначен за сърдечна болка. И преди бе преживявал подобна болка. Той пъхна хапче под езика си, седни се в че в полицая е шокирано и ужасено. Още не сме установили. Честно призна шефът на полицията. Но аз лично ще отида там. Ще започнем издирването незабавно. Всъщност, вярвам, че то вече е започнало. Бихте ли искали да дойдете с мен, ваше превъзходителство? Да, кимна Робърт с чувството, че се движи под вода. Трябваше да стигне до Ариана, да спаси. Да я намери. Да изтръгне от ръцете на Онзи, който я бе отвлякал. Той последва шефа на полицията напълно съсипан и се качи в колата му, където седяха шофьорът и още един мъж. Полицайите си говореха тихо, докато пътуваха към вилата по същото шосе, по което бяха минали Ариана и Филипе. Робърт Грегори не изрече и дума. Беше изпаднал в шок. Местната полиция ги очакваше във вилата. Готвачът, видял всичко от задната седалка, разказа отново историята. Този път малко поспокойно. Ченгетата признаха пред Робърт, че нямат представа, кой е отвлякал дъщеря му. По пътищата скитаха толкова много бандити, че нямаше начин да го узнаят толкова бързо. Но бяха уверени, че скоро ще се обадят за откуп, а до тогава можеха само. Да чакат. Ще плати каквото поискат, зарече се Робърт с разтреперан глас. Лицето му беше посивело. Ръцете му трепереха, откакто че новината. «Веднага ще пуснем съобщение по новините», заяви шефът на полицията, в случай, че някой я види някъде. «Имаме нужда от нейна снимка. Изпратете някого до посолството, там ще ви дадат всичко, от което се нуждаете», отговори Робърт, отпуснал се безпомощно на креслото. Един от приятелите на Ариана се стараеше да го успокои, но не постигна успех. Робърт внезапно се бе превърнал в много стар и болен човек. Пристигнаха и останалите гости, чух историята и видяха омазаната с кръв кола. Навсякъде имаше полицаи, приятелите на Ариана плачеха, защото знаеха, че подобни случаи често завършват трагично. Дори плащането на откупа не гарантираше, че ще пуснат отвлечения. Често връщаха само трупа му след време. И двамата полицейски началници останаха при Робърт Грегори повече от час. Поднесоха му уверенията си, че цялото аржентинско правителство ще направи всичко възможно да открие и спаси дъщеря му. Той ги гледаше и по бузите му се стичаха сълзи. Моля ви, шепнеше отчаяно. Моля ви, тя е единственото, което имам. Седем мъжът, който издърпа Ариана от колата, го направи толкова бързо, че не и кратко остави време да реагира. Тя все пак се опита да се бори с него и да се освободи, но той я е бе хванал прекалено здраво. А после метна на пода на карусерията, където други двама бандити я притиснаха с ботушите си и вече не можеше да помръдне и на сантиметър. Качулката на главата затрудняваше дишането и кратко, завързаха краката и ръцете и кратко с груби въжета, които разраниха кожата й кратко. Тя бе облечена с лека на Рокля която бързо прогизна от мръсотията по пода на камиона и от бутушите им. Похитителите и кратко говореха недодялан испански, и тя се помъчи да разбере за какво става дума. Но беше някакъв диалект, а тежката качулка, направена от грубо одеяло, приглушаваше думите им. Споменаха за някакъв човек на име Хорхе, а нея наричаха Ларика, богатата. Ариана остана с впечатлението, че смятат просто за момиче от богато семейство, Явно нямаха представа, че са отвлекли дъщерята на американския посланик. Зачуди се дали истината нямаше само да влуши нещата. Предположи, че са отвлекли за откуп, а не като политически. Затворник Опита се да потисне паниката и да забрави за заботушите, които я притискаха, завпитите в ръцете и краката и кратко въжета и задушаващата качулка. Пътуваха по неравен терен и главата и кратко се удряше в пода. Докато камионът подскачаше по пътя. Ариана едва не припадна на няколко пъти и би се разплакала, но не смееше. Единственото и кратко желание бе да оживее, затова упорито се мъчеше да запази самообладание и да разбере думите им. Един от мъжете е срита с върха на ботуша си няколко пъти. Тя изпища силно, сигурна, че бе щупил поне едно от ребрата и кратко, зачуди се какво ли правеше баща и кратко. Дали вече знаеше и дали бяха започнали да я търсят? Молеше се някъде по пътя да ги спре полиция, но не се случи. Никога в живота си не бе изпитвала такъв ужас, но се стараеше да запази спокойствие. Знаеше, че паниката няма да и кратко помогне, оставаше и кратко само да прояви смелост. Бяха тръгнали от Буенос Айрес по обяд и бяха пътували почти два часа, когато ги нападнаха, но тя не знаеше колко е часът сега. Сърцето й кратко биеше лудо през цялото пътуване. Струваше и кратко се, че се изминали безброй часове, когато камионът най-после спря. Разнесуха се викове навън и троп от оттичащи крака, после я вдигнаха и хвърлиха грубо на земята. Въздухът изкочи със свистена от гърдите и кратко, и тя не можа да издаде и звук. Просто остана да лежи, стегната с грубите въжета, а главата й кратко пулсираше от напрежение. Един от мъжете е срита и тя отново чу името Хорхе. После затрещяха изстрели и тя се оплаши да не убият и нея като Филипе, но през мъглата от ужаси болко съзна, че е поценна за тях жива. Вече почти умираше от жажда, а устата й кратко бе пълна с пясък от качулката и едва дишаше. Внезапно настъпи тишина, нарушена само от мъжки глас, който крещеше заповеди. Испанският му се различаваше от диалектния говор на останалите. Изразяваше се културно, като познатите и кратко. Мъжът нареди на хората си да сложат в някаква котия. Ариана нямаше представа какво означава това. Усети да я вдигат и да отнасят на кратко разстояние, а после да слагат в малко затворено пространство. Наложим се да я бутат, за да вкарат вътре. как спускат тежък капак върху мястото, където лежеше. Едва успяваше да си поеме дъх. Беше и кратко ужасно горещо. Не можеше да помръдне и се запита ужасено дали щеше да умре там. После, въпреки горещината. Неудобствата и болката в реброто и наранените от въжетата китки, Кей изпита непреодолимо желание да заспи. Копнеше да се освободи от страха и болката. Унесе се в тъмнината, осигурена от качулката, а после нямаше представа кога точно, защото бе изминало доста време, чугласове. Вдигнаха капака и я на хладен въздух. Събуди се и съжали за това. Искаше и кратко се отново да заспи. Бандитите викаха, а не чий глас издаваше заповеди. Същият глас, който чуи преди. Внезапно прерязаха въжетата около китките и глезените и кратко. Тя усети плъзгането на ножа по кожата си, но макар освободена, не можеше да мръдне. Тялото и кратко, безковано и схванато. Гласът нареди да извадят и справят. Но тя не можеше да стои на краката си и падна на земята. Остана да лежи, прекалено оплашена, за да помръдне. Същият глас заповяда да внесат вътре и тя чу тежки стъпки, почакал, докато я е носеха. Висеше в нечи ръце като щупена кукла, а после сложиха на стол и стъпките се оттеглиха. Ариана вече не беше завързана. Но не можеше да се движи, а качулката все още бе на главата и кратко. Само сърцето и кратко биеше лудо в гърдите. Седеше неподвижно и се чудеше дали щяха да убият. Долови винечия присъствие до себе си и чудишене. не. Не знаеше дали към главата и кратко е насочен пистолет. После, много бавно, усети как свалят качулката и кратко и затвори очи, ужасена от онова, което и кратко предстоеше да види. Не се страхувай, меко каза някой до нея, но тя не му повярва и стисна очи. Няма да те нараня. Искам те жива, добави той кротко. Мъжът говореше испански и това накара да се запита дали той знаеше коя е и дали изобщо му покаше. Ако беше отвлечена за откуп, всяка друга жертва би свършила работа, а фактът, че бе дъщеря на американския посланик, само щеше да увеличи цената за главата и кратко. Господи, ти си много красива, промълви мъжът, вторачен в нея. Лицето й кратко беше изцапано, а дрехите й кратко, мръсни и съдрани. Беше боса, а по краката й кратко личаха следите от въжетата, но похитителят явно не беше очаквал да види русата и кратко красота и младото аристократично лице. Не се плаши, повтори той. Отвори очи. Няма да те нараня. Трудно и кратко беше да повярва на уверенията му след всичко, което и кратко бяха причинили до сега. Нещо в глас му и кратко подсказа, че той е водачът на бандитите. Тя бавно отвори очи и ги прикува в него. Видя мъж слабо, сякаш. Изсечено с длето лице, силно загоряло от слънцето. Имаше наситено сини очи, гървановочерна коса, тръпчинка на брадичката и набола няколко дневна брада. Носеше зелено военно яке, камуфлажен панталон и военни бутуши. Излъчваше сила и власт, а на колана му висеше пистолет. Ариана не проговори, а той протегна ръка и докосна лицето й кратко. Бузата й кратко бе насинена от падането, когато я е метнаха на пода на камиона, а китките и глезените й кратко бяха изранени от въжетата. — Съжалявам, че са ти причинили това, нежно каза той, сякаш бе нейн съюзник. Те са диваци и не знаят разликата между една дама и някоя от техните прасета. Ариана не се усмихна, но и отмести очи от лицето му. — Можеш ли да ходиш? Попита той тихо, но тя не отговори. Нямаше представа дали може да помръдне. Краката й кратко бяха изтръпнали и цялото тяло я болеше. Вече бе тъмно и подухваше приятен ветрец. Въздухът бе хладен. Стори кратко се, че са в подножието на планина, но не знаеше къде. Виждаше само, че се намират в палатка. Мъжът и кратко помогна да стане от стола и тя се зачуди на къде я води, дали щеше да я изнасили, убие или измъчва. Все още не бе казала и дума. Мъжът е изведа от палатката и тя тръгна сковано до него. Знаеше, че няма смисъл да се опитва да бяга. Не можеше да стигне далеч със хванатите си крака, а и някой от бандитите сигурно щеше да застреля. Той я отведе до малка колиба и кратко направи знак с ръка. Ариана се сети, че това е външен клозет. Той я изчака и я отведе обратно в палатката. Наля чаша вода и кратко я подаде. Тя не му благодари. Не знаеше какво да каже, а й бе прекалено разстроена, за да търси подходящите думи. Гладна ли си? Искаш ли да хапнеш? Попита той, но тя поклати глава и допи жадно водата. Как се казваш? Ариана не отговори и той кратко зададе въпроса повторно. Не искаше да го ядосва, затова накрая отговори с дръзгав шепот. Ариана, прошепна измъчено. Красиво име за красиво момиче. Семейството ти, несъмнено, ще иска да се върне скоро. И веднага, щом ни платят, ще те прати у дома. Съжалявам, че ти причиняваме това, но се нуждаем от парите. Повярвай ми, те са за добра кауза. Да бе. Кауза, която им позволяваше да убиват хора и да отвличат жени за откуп. Ариана изобщо не повярва на думите му, макар да се държеше мило с нея. Няма да позволя на хората ми да те наранят отново, уверия. Той... Като нежно погали синината на бузата и кратко. После заговори за нещата, които трябва да се променят. Каза, че понякога единственият начин да привлечеш вниманието на хората е да извършиш неща, които те не харесват. Прозвуча като че ли той водеше свята война за доброто на хората. И част отказаното наистина бе логично. Той изтъкна бедността и как цялата страна върви надолу. Ариана знаеше че е прав до известна степен. Хората от твоята класа трябва да променят начина си на действие, Подчерта той и се вгледа в очите и кратко. Репликата му и кратко подсказа, че похитителят няма представа коя е. Беше отвлякал посланическа дъщеря за откуп, но не го знаеше. Той продължи да говори още известно време, после направи знак на един от хората си да отведе. Внимавай този път, заповяда му строго. После нареди на други двама да я върнат обратно в котията. Те взеха качулката, но той я е издърпа от ръцете и ми и кратко се усмихна, сякаш и кратко напомнеше, че няма да позволи да и кратко се случи нещо лошо. Без въжета, заповяда, докато я отвеждаха. Само сложете капака на котията. Набутаха обратно в тясното пространство и спуснаха капака. Тъй като нямаше качулка, тя видя. Че в капака са пробити дупки и дори имаше малка тръба, която да и кратко осигури повече въздух. Ариана легна в тъмнината и се опита да потисне паниката си. Помоли се баща и кратко да спаси скоро и след малко заспа. На следващата сутрин се събуди, когато вдигнаха капака. Извадиха я и я отведоха в палатката на водача си. Той седеше до масата и пишеше нещо. Ариана примигна от яркото слънце. Един ден светът ще прочете думите ми и ще разбере за какво се борим, ще осъзнае, че сме прави, каза той, после огледа и кратко подаде купчи на дрехи. Военна риза и мъжка тениска, група мучен панталон и чифт бутуши, които изглеждаха, че ще се и кратко помярка. Тя отиде в клозета, за да се преоблече. Роклите и кратко бе съдрана на няколко места, а цялото и кратко тяло бе покрито с синини. Дългата и кратко руса коса безплъстена. Миришеше на поти страх, но бандитите на ухаеха по-добре, с изключение на шефа си. Тя забеляза, че тази сутрин се беше обръснал. Ще те заведем до реката по-късно, каза той тихо, за да можеш да си скъпеш. После заповяда да и кратко донесат нещо за ядене. Поднесоха и кратко чиния с си и месо. Водачът ти кратко сипа кафе. Ариана все още не бе проговорила, освен за да му каже името си. — Кога ще ме пуснете? — Попита тя, след като се нахрани. Не искаше да яде от храната им, но умираше от глад. Хорхе си изненада от въпроса и кратко. Веднага щом платят. — Откъде си? Беше забелязал, че испанският ни кратко е роден език, макар да говореше правилно. — Американка ли си? До сега не бе предполагал, че може да е чужденка, но това като че ли го зарадва. Ариана Кимна Още по-добре, Кимна той доволно. Сега посланието ни ще бъде чуто от целия свят. Не можеш да дадеш урок на никого, като убиваш хора и използваш насилие, за да разпространиш думите си, дръско заяви тя, а Хорхе се усмихна. Понякога хората се вслушват единствено в насилието. Само така можеш да привлечеш вниманието им. Какво правиш в Аржентина? Живея тук, простичко отговори тя. Страхуваше се да не влоши положението си, като признае, че е дъщеря на американския посланик. За сега в никоя от предаванията по радиото не бяха съобщили, че дъщерята на американския посланик е била отвлечена. Ти си богата американка, каза той ядно, но после се успокои. Никога ли не си задаваш въпроса как живееш и колко души гладуват, докато ти ядеш деликате си, и колко умират всеки ден заради теб? Но ако аз умра, това няма да им помогне. Смъртта ми няма да промени нищо. Това е свята война, Ариана. Война в името на гладуващите и умиращите хора, които. Тозарите като теб използват, а после захвърлят. Тя не му отговори. Малко по-късно той я заведе през гората до реката и остана да наблюдава, докато се къпеше. Ариана излезе от реката освежена и чиста. Той я отведе обратно и отново я сложиха в подобната на ковчег котия. Тя остана да лежи и да се поти там цял ден. Беше пред когато Хорхе най-после дойде да извади от котията вечерта. Хората му само я е а той винаги и кратко се притичваше на помощ. Вадеше от котията, хранеше я и кратко даваше студена вода. Докато вървяха към палатката му, тя залиташе, замаяна от горещината през деня. Влязоха и тя пак видя дневника на масата му. Хорхи и кратко подаде чаша вода и тя е изпи за миг, после се отпусна на стола. — Щом започнеш да ми се доверяваш, вече няма да те прибирам в котията, зарече се той. Ариана бе готова да го увери, че му се доверява, за да не я върна обратно в ковчега. «Искам да се прибера от дома», тъжно каза тя, приковала очи в него. За нея той бе единственият човек, с когото можеше да говори разумно. Не беше грубия ни простак, като останалите. Беше и кратко разказал, че учил при езуитите в Испания, а после се върнал в Аржентина, за да освободи народа си и да промени света. Смяташе се за спасител на бедните и окаяните. Оправдаваше се, че му се налага да отвлича богаташи, за да финансира каузата си и се оприличаваше на Робин Худ. След като поговориха известно време, той я върна обратно в котията, уверявайки я, че ужасно съжалява за това. Това бе втората вечер, която Ариана прекара в лагера му. Докато бандитите спускаха капака над нея, тя се молеше баща и кратко да е добре. Старайше се да смела, но плака почти цяла нощ. Баща и кратко се върна в Сайрес и началникът на полицията отново го увери, че скоро ще намерят дъщеря му. За сега не бяха получили искане на откуп. Снимката на Ариана бе по всички телевизионни канали, а отвличането и кратко се превърна в световна новина. Президентът Армстронг звънна на Робърт следобет, силно потресен от ужасната новина, и му обеща помощта на Цру. Уведоми го, че екип вече пътува към Аржентина. Късно вечерта пристигнаха шестима агенти, които помолиха да се видят с Робърт незабавно. Готвачът на посолството бе разпитан отново и за пореден път разказа всичко, което знаеше. Описа им бандитите, отвлекли Ариана, камиона и всичко, извършено от тях. Агентите не научиха нищо ново. Може да е една от няколко групи. Или някой от наркокартелите е изпратил хора от Колумбия, за да се отмъстят на Съединените щати за щетите, които им нанесохме. Но честно казано, те надали биха се захванали с отвличането на дъщерята на посланика. Бизнесмени са и имат повече здрав разум. А и нямат причина да искат да ви наранят, заяви сам Адамс, старшият агент на ЦРУ, след като изслуша разказа на готвача. Ако е само местна група бандити... Те вече щяха да са ви поискали откуп. Но има и друга възможност. Съществува един революционер на име Хорхе, който вярва, че ще промени света. Смята се за съвременен Чегевара. Отвличал е доста хора. Мести лагера си в подножието на андите и търси начини да запознае света с посланията си. Дъщерята на посланик е чудесно средство за него. Хората му може и да не са знаели кога отвличат, но сега, след като тя е при него, хорхе може да задържи известно време. Повечето дребни местни банди предпочитат да си получат парите побързо. Знаете ли къде се намира лагерът му? Попита Робърт с посивело лице. Локализирахме го на няколко пъти, но той се движи прекалено бързо. Има малка група последователи и не остават никъде дълго. Разпитваме и с района, но местните се страхуват от него. Той не търгува с наркотици, Затова сме го оставили на спокойствие, макар да сме наясно с дейността му. Но ще са ни нужни прекалено много агенти, за да го държим потоко постоянно. А и революционерите не са наш проблем, все пак не са наркобосове. Той се изживява като свят човек, който проповядва срещу корупцията и греховете на богатите. Но отвлича жени и убива хора. Никак не ми прилича на светец, възрази Робърт Ядосано. И не е, но си мисли, че е такъв, сухо отговори сам Адамс. Беше дошъл със специална група, която да намери Ариана, но за сега нямаха никакъв успех. Нуждаеха се от повече време. Сам се надяваше, че тя е жива и няма да убият, за да се борят с капиталистическата корупция. Не сподели това с баща и кратко. За да не го разстройва допълнително. Работеха заедно с аржентинското правителство и полиция и полагаха неимоверни усилия, но вилата се намираше близо до планински терен, изпълнен с джунгли и гори, където всеки можеше да се скрие. Издирването на Ариана. Продължаваше вече няколко дни, а все още не бяха получили и писмо за откуп. Няколко дни след отвличането и кратко хорхе напусна лагера и бандитите прибраха в котията. Където тя се поти цял ден. Никой не знаеше къде бе отишъл шефът им, но когато се върна и я извади от котията, той бе наясно със самоличността и кратко. Беше отишъл до града, за да провери дали се носеха слухове за изчезнала американка. Снимката и кратко се оказа във всеки вестник и по телевизията. Той се зарадва, когато я видя. Ариана бе невероятно ценна награда, каквато не бе очаквал. Значи си посланическа дъщеря, усмихна и кратко се широко. Правителството ти ще направи всичко, за да те освободи. Посъветвай ме, Ариана. Определи цената. Колко да поискам. Колкото смяташ, че е правилно. Правителството няма да плати за освобождаването ми. Важна съм само за баща ми и никого друг. Обясни тя и остави празната си чаша на страни. Хорхе беше единственият, който и кратко даваше храна и вода. Останалите просто я набутаха в ковчега и я държаха там до завръщането му. Само баща ми може да плати. Сигурно те обича много, подхвърли той. Колко мислиш, че те обича? Той бизнесмен ли е? Попита Хорхе и тя кимна. Колцина са загинали заради него според теб? Никой никога не е умирал заради баща ми, решително възрази тя. Той е честен човек. И брат ми твърди същото за себе си. Заема висок пост в правителството. Но е богат, а богатите никога не са честни. Но един ден той ще разпространи посланието ни. Вече започва да ни помага. Разбира, че съм прав. И един ден ще поеме болното неумиращо правителство, ще го излекува и ще го предаде на хората, които заслужават власт. Тогава най-после ще можем да се грижим за болните и слабите и да храним бедните. Ариана осъзна, че той вярва в думите си, но щеше да се впечатли повече от тях, ако не беше затворничка. Ариана, колко струваш за баща си? 10 милиона? 20 милиона? Или само пет? Не знам, тихо промълви тя. Искаше и кратко се хорхе най-после да определи откупа и да го поиска, за да може да се прибере от дома. Снимката ти е по всички телевизионни канали в Буеносайрес. Сигурно цената ти е висока. След тези думи, той повика един от хората си и му нареди да и кратко донесе храна. Внезапно тя осъзна, че облечена в същите военни дрехи като бандитите. Изглеждаше като една от. Тях. Ако полицията нападнеше лагера, бе възможно да убият. Беше хваната в капан между два свята. А хорхе бързо се превръщаше едновременно в неим похитител и спасител, тъй като храната и водата идваха от него. Но тя не беше объркана. Той я беше отвлякал и сега определяше цената за главата и кратко, Ариана бе наясно, че баща и кратко ще даде цялото си състояние, ако се наложеше. Би платил всяка цена, за да я у дома. Двама членове на аржентинското правителство посетиха Робърт Грегори в посолството тази вечер. Единият беше кротък млад мъж, който му обеща пълната подкрепа на правителството. Другият беше по-възрастен, мазен на вид политик, който миришеше силно на одеколон, носеше скъп костюм и искаше да убеди американския посланик, че бе направил всичко възможно, за да подпомогне издирването на дъщеря му. Но вонеше повече на корупция, отколкото на одеколон. Помладият имал комунистически оклони преди години, но се осъзнал и сега получил доста власт в правителството. Според сам Адамс, той теял амбицията да ръководи страната един ден. Произхождаше от заможно семейство и говореше с искрено съчувствие за болката на посланика. Обеща да помогне с каквото може. Робърт не изпита доверие към нито един от двамата и сподели това със сам, след като господата си тръгнаха. Хулио Марко се въздухар и е точно толкова неспособен, колкото изглежда. Луис Мунюс обаче може да стане опасен някой ден. Има големи връзки, хитър и амбициозен е и някои хора смятат, че ще стигне далеч. Двамата се опитваха да ви впечатлят, колко добри момчета са. Но не съм убеден че някой от двамата наистина ще се опита да ни помогне. Сам вярваше много повече на ЦРУ и техните информатори, отколкото на местното правителство, прочуто с неадекватните си действия в подобни случаи. Робърт беше съгласен с него. Всяко посолство предложи помощта си, и за него тя изглеждаше много по-искрена. Робърт вложи цялата си вяра в агентите на ЦРУ. Кошмарът продължи, без да чуят и дума от похитителите, и Робърт се страхуваше, че дъщеря му е мъртва. Това беше възможно, разбира се, но агентите от Сруна уморно претърсваха провинцията с надеждата, че не е така. Ала никой не беше виждал Ариана, нито пък група като унази, която полицията описваше. Агентите бяха напълно убедени, че хорхи е отвлякал. Ариана и навярно я криеше в подножието на планината. Но още не бяха открили и следа от него. Най-после. Две седмици след отвличането, непроследим телефонен номер в Буенос Айрес звънна в местен телевизионен канал и поиска 20 милиона американски долара в обозначени банкноти. Мястото за оставянето на откупа щеше да бъде определено по-късно. Когато Цру и полицията проследиха обаждането, откриха, че е направено от обществен телефон в правителствена сграда. Можеше да е позвънил кой ли не. Но поне бяха съобщили сумата и Робърт можеше да предприеме действия, за да освободи дъщеря си. Това го изпълни с надежда, че тя още е жива. Хорхи премести лагера си по навътре в гората два дни преди да се обадят за откупа. Този път седна до Ариана в камиона. Найкратко сложиха качулка и не я завързаха. Той се бе превърнал в неин защитник и я държеше постоянно край себе си в новия лагер а и тя нямаше къде да избяга. Щеше да се загуби в гората и да умре, опитвайки се да излеза от нея. Единствената и кратко надежда за спасение бе да стои близо до Хорхе. Знаеш, че съм прав, каза и кратко той вечерта, когато и кратко подаде чиния с Орис и Боб. Хорхе яде същата храна като нея, а после извади пора от очукана алуминиева котия, която лежеше на масата. В нея държеше и дневниците си и обясни на Ариана, че това е стара авиатурска котия, която намерил в джунглата след падането на малък самолет, превозващ наркотици от Еквадор. Взехме дрогата и погребахме пилота, заровихме и останките от самолета. От тогава използвам котията. Парите от наркотиците ни осигуриха необходимото да сложим начало на движението. Живяхме от тях дълго време. А сега си издържате, като отвличате жени за откуп, добави тя с одобрителен поглед. Той се засмя. Напомняш ми на майка ми, когато ме погледнеш така. Тя беше добра жена и смела като теб. Баща ми беше богат и я биеше всяка вечер. Мама беше бедно момиче от планинско село. Влюбили се, когато била на 15, но до края на живота си той се държеше ужасно с нея. Обих го когато бях на 14 години. Една вечер се прибрал дома, пияния преби, а аз го ударих здраво и за тогава, и за всички пъти преди, когато я биеше. Той падна назад и си удари главата. Никога не съжалих за постъпката си. Той си мислеше, че може да и кратко причинява каквото си иска, защото. Имаше пари. А мама живе добре след смъртта му. Почина няколко години по-късно, но все пак накрая водеше живота, който заслужаваше. Брат ми беше полица и тогава. Вписа в протокола, че в къщата влязъл крадец и съборил баща ми. Но той заслужаваше смъртта си, както и всички други като него. Хорхе бе водил вендетата си срещу богатите през целия си живот. След смъртта му мама ме изпрати в Испания. Прибрах се, когато тя се разболя. Беше прекалено млада, за да умре, тъжно добави той. Кой получи парите на баща ти? По любопитства Ариана. Беше ли изобщо останало нещо? Брат ми, простичко отговори той. С тях на помощ стана важен човек. И сега ни помага, когато може. Предпазливо, за да не го изложим на риск. Нуждаем се от него, а и той знае, че съм прав. Когато настъпи подходящият момент, ще излезе от сянката. Нашият ден ще дойде. Хорхе запали пурата и кратко предложи да си дръпне, но тя отказа. Умираше от любопитство да разбере кой е брат му, но не посмя да попита. Ако знаеше прекалено много, той можеше да я убие още преди да получи откупа. А сега с парите, които баща ти ще ни плати, ще финансираме движението си дълго време докато се подготвим да предприемем последната стъпка. Брат ми твърди, че не остава много време. Правителството е толкова слабо, готово е само да падне. Из цялата страна има хора, които чакат да се присъединят към нас. Изграждам основите на движението през последните 10 години, докато такива като теб си живеят добре. Готов съм да пожертвам всичко за онова, в което вярвам. Колко от познатите ти могат да твърдят това? Немного, призна тя. Поне един. Попита той. Може би. Ухорхи имаше нещо омадясващо. Да, действията му бяха ужасни, но Ариана започваше да си мисли, че мотивите за каузата му са искрени. Един ден ще разбереш, че съм прав, обедено заяви той. Може би дори няма да искаш да се върнеш обратно, а ще изчакаш нашето време заедно с нас. Заряна това бе кошмарна мисъл. Копнеше да се прибере от дома и се тревожеше за баща си. Но поне се чувстваше в безопасност до Хорхе. Той се отнасяше добре с нея. Тази вечер Хорхе остави да спи на кошетка в палатката. Лагерът им се намираше толкова навътре в гората, че тя не би посмяла да избяга. Просто нямаше къде да отиде. Хората му спяха в съседни палатки, а той бе сам както винаги. Имаше си собствено легло и нареди да сложат кошетка за нея в палатката му. Докато се унасеше в сън, Ариана го видя да пише в дневника си, докато пушеше пурата си. Хорхи имаше красиво лице и до някъде и кратко напомняше за Христос. Малко преди да заспи, тя си каза, че все пак той може би е свят човек. След като се получи веста за откупа, Робърт Грегори започна да организира прехвърлянето на пари с помощта на ЦРУ. Един от дипломатите от кариерата ръководеше посолството след отвличането на Ариана. Робърт вече не можеше да се справи с работата, а и вземаше нитроглицерин всеки ден. Лекарят в посолството се тревожеше за сърцето му. След още две седмици все още не бяха получили указания къде да платят парите. Хорхе водеше Ариана да плуват в близката река всеки ден. Наблюдаваше внимателно и един ден доплува до нея и я прегърна. И двамата бяха голи и тя не го спря. Той я завъртя бавно към себе си, възхищавайки се на красотата на тялото и кратко под кристално чистата вода. Ариана бе на от сините му очи и агловатото лице. Когато е целуна... Тя усети бурната му страст и внезапно и кратко се прииска той да прегръща и държи в безопасност завинаги. В живота, който водеше с него, имаше нещо толкова просто и първично. Любиха се във водата с дивата страст, която той изпитваше към нея още от първия миг, когато я видя. Хорхе беше безкрайно нежен, каза и кратко, че обича, а тя му повярва. Вече започваше да мисли, че убежденията му не бяха погрешни макар методите му да бяха спорни. Той беше самотен войн, плуващ срещу течението. Животът никога не и кратко бе изглеждал толкова прост и чист, както в момента. Тя се отпусна в прегръдките му, останала бездъх и също му каза, че го обича. Оцеляването и кратко зависеше от това. Животът им в гората бе сведен до най-основното. Хорхе беше силен мъж, грижеше се за нея. Защитаваше я и я пазаше. Увери я, че никога няма да позволи да й кратко се случи нещо лошо, и тя му повярва. Фактът, че я държеше при себе си, за да получи откуп, вече не изглеждаше важен. Ариана искаше да е с него. През нощта се любиха отново, а след като тя заспа, той се върна към дневниците си. Написа и кратко любовно писмо, изпълнено с чувствата които изпитваше към нея и се надяваше да споделят един ден в различен, по-добър свят, създаден от него. Пишеше и кратко, че тя се превърнала в негово вдъхновение и двата им напълно различни свята вече са слети в едно. Ариана се разплака на сутринта, когато прочете писмото. Хорхе беше единственото истинско нещо за нея. Баща и кратко избледняваше спомените и кратко, а и всичките му идеи и кратко се струваха погрешни сега. Само думите на Хорхе бяха разумни. Следобед се разходиха из гората, плуваха в реката и отново се любиха. Внезапно Ариана осъзна, че иска единствено да с него. Той беше въплащение на любов и нежност, а светът, който познаваше преди, бе изчезнал. Остана и кратко само животът в гората заедно с него. Вече не я е интересуваше дали баща и кратко ще плати от купа. Хорхе се засмя когато му го каза, докато се любеха в палатката му. Може и да не ти пука, Ариана, но с мен не е така. Хиляди хора в Аржентина зависят от нас. Но се отговорност за тях, а баща ти ще ни помогне да ги нахраним. Ще финансира свята кауза. Просто трябва да планираме безопасен начин за трансфер на парите. Той не добави, че брат му щеше да помогне. А и тя не се интересуваше как ще получат парите. Искаше единствено да с него. Той и кратко. Пишеше любовни писма всяка вечер, преди да заспи. А тя ги намираше сутрин и ги четеше жадно. Никой не и кратко бе засвидетелствал такава бурна любов до сега. Хранеха се заедно, далеч от хората му. Споделяха простичък живот. Ариана без него от 6 седмици. Но те и кратко изглеждаха като цял живот за двама им. Оказанията как да се плати от купът пристигнаха в посолството. Парите трябваше да бъдат разделени на малки суми в брой и оставени из цял Аржентина, което правеше проследяването невъзможно. Дори Цру се шашна от системата, която бе изключително проста, но вършеше отлична работа. Сигурно разполагат с хиляди хора, готови да приберат парите и да ги доставят на бандитите. Проблемът е, че ще си им нужни месеци да съберат целият откуп. Очевидно не бързат. Може да минат 4-5 или дори 6 месеца, докато съберат всичките 20 милиона. Хорхе бе планирал операцията хитро и на сам Адамс изобщо не му харесваше. Противникът му бе умен дявол. И какво ще стане с Ариана междувременно? Ужаси се баща и кратко, тя вече може да е мъртва. Ако съдим опитани с него, той ще я задържи жива като негова затворничка, за да използва при преговори. Сам премълча, че бяха спасили жертва на отвличане, държана в котия с тръба за дишане в продължение на 8 месеца. Човекът бе оцелял и бе върнат след плащането на откупа. Така, че нямаха причина да смятат, че Хорхе е убил Ариана. Сам премълча и мнението си, че младостта и красотата на младата жена ще да й кратко помогнат. А за сега просто трябваше да вярват, че е жива и да започнат плащането. Сам предложи система с ускорени плащания, която щеше да достави целия откуп в рамките на два месеца. Робъртта одобри. През следващия месец оставяха пари на всяко място, което им бе посочено. Ариана бе отвлечена от три месеца, а привързаността и кратко към хорхи нарастваше всеки изминал ден. Усили се най-вече когато започна да подозира, че е бременна. Не му каза нищо, докато не се увери напълно, после му прошепна новината една нощ, когато лежеше в прегръдките му. Това бе върховният им дар един за друг. Хорхи страхотно се вълдушеви. Зеви, че купнел за такава обвързаност с нея. Ариана смяташе, че бе зачинала още първия път, когато се любиха, защото от тогава не бе имала мензис. Отначало мислеше, че това се дължи на травмата, но. Гърдите и кратко станаха попишни, а талията й кратко започна да се окръгля. Хорхя увери, че това само я прави още по-красива в неговите очи, гледаше с обожание и бе още повнимателен с нея. Не оставяше сама и за миг. Беше прекалено ценна за него, за да позволи да й кратко се случи нещо. В деня, когато Ариана съобщи на Хорхе за бременността си, Посланиците на Израел и Англия отидоха в Американското посолство в Буенос-Айрес, за да се срещнат с Робърт и хората от Сру. Англичанинът предложи разузнавателни полети с използването на инфрачервени проследяващи устройства над гората, където смятаха, че е възможно хорха да се крие. Израелецът пък предложи командоси, които да нахлуят в гората, ако се потвърди, че бандитите са там. Робърт погледна сам с надежда. «Може ли поне да опитаме?» Попита той развълнувано. Сам беше настроен скептично, но се съгласи, че си струва да опитат. «Няма какво да загубим, ако не открият нищо», заяви той. Бяха опитали какво ли не до но пък можеха да изгубят много, ако нападението се провали и Хорхе убие Ариана. С изключение на дъщеря ми, мрачно промълви Робърт Грегори. Формираха нова бойна група и балната зала на посолството се превърна в щаб за проекта. Съвместната група се състоеше от англичани, израелци и агенти от СРУ, всичко 40 души. Първите две разузнавателни мисии не откриха нищо. Но при третата, проведена доста по на юг, забелязаха проблясък на светлини в гората. Почти нищо не си личеше на филма, но шефът на израелците се закле, че там има лагер макар и Малък. Само обясни, че Хорхе винаги провеждаше операциите си с малко хора, но и с цялата страна. Английският посланник, бивш разузнавач от армията, бе сигурен, че е видял палатка на филма, макар останалите да не се съгласиха с него. Ала слабите светлини им позволиха да определят местоположението. Лагерът се намираше дълбоко в гората и всички бяха съгласни със сам, че ще е много трудно да проникнат в него. Израелците обаче заявиха, че ще се справят. Планът им бе да подпалят огнен кръг около лагера. Това бе брутален начин да изкарат бандитите навън, но щеше да създаде достатъчно хаос и суматоха, за да освободят Ариана, ако тя изобщо се намираше там. Целта им бе да спасят, независимо как, без да се грижат за оцеляването на похитителите. Хорхене представляваше ценност за тях, не разполагаше с информация, която искаха. Беше дребен революционер с изкривени религиозни идеи и за страната щеше да е по-добре без него. Аржентинското правителство даде зелена светлина на проекта, тъй като Хорхе можеше да се превърне в сериозен проблем след години, ако последователите му се увеличат. Аржентинските съветници нямаха нищо против да го пожертват. Решението бе взето при абсолютна поверителност. Срущяха да поемат отговорността за убийството на Хорхе и никой никога нямаше да узнае истината, с изключение на членовете на съвместната група. Единственият оцелял трябваше да е Ариана. Останалите можеха да се умрат в гората. Нямаше причина да оставят похитителите живи. Насручиха нападението за след три дни. Проведоха още една разузнавателна мисия на следващия ден и видяха същите светлини и този път потвърдиха наличието на поне две палатки. На следващия ден израелците бяха готови за действие. Имаха пълната подкрепа на англичаните и цру, както и безмълвното одобрение на местното правителство. Бяха набелязали място в гората, недалеч от светлините, където можеха да спуснат хеликоптер и да приберат от там Ариана и командосите след нападението. Операцията беше деликатна и всички, включително бащата на Ариана, бяха наясно, че може да се обърка страхотно. Също така знаеха и какви щяха да са последиците, ако станеше така. Ала никой не искаше плащанията на откупа да продължат още няколко месеца. Междувременно можеха да станат прекалено много грешки и Ариана да загине. Съгласиха се, че е крайно време да освободят от лагера. Цялата мисия бе държана в тайна. Аржентинското правителство настоя само няколко души да знаят за нея, за да се предотврати изтичане на информация. Ако в правителството случайно имаше човек, симпатизиращ на бандита, трябваше да му се попречи да ги предупреди. Решиха да действат нощем с помощта на инфрачервени устройства. Групата се установи достатъчно далеч от гората, за да не привлича внимание, но и достатъчно близо, за да даде възможност на хеликоптера да кацне, след като освободят Ариана, ако това изобщо станеше. Участниците в мисията носеха камуфлажни дрехи като бандитите на Хорхе, за да не бъдат забелязани от местните. Израелските командоси потеглиха. Точно по разписание. Бяха 12 екипирани с цялото оборудване, необходимо за мисията им. Беше им нужен цял час, за да стигнат до лагера пеша. Движеха се безшумно като призраци, имитираха звуците на гората и напредваха в тъмнината с очилата си за нощно виждане. След като навлязоха достатъчно дълбоко, видяха трите палатки в лагера на Хорхе. Изпратиха информацията в контролния пункт веднага. После се оттеглиха назад, за да запалят огъня. По това време всички в лагера спяха. Само в една от палатките се виждаше светлина от свещ. Хорхе бе приключил дневника си за деня и сега пишеше любовното си писмо до Ариана. Остави го до леглото и кратко, целуна я, духна свеща и се плъзна до нея. Тя спеше дълбоко и той я прегърна нежно. Както и кратко бе писал много пъти вече, той вярваше, че Ариана му е била изпратена от божествени сили, за да му позволи да завърши мисията си, ангел, който да благослови хората му. След половин час огненият кръг пламтеше. Командусите носеха азбестови костюми, за да могат да преодолеят огъня и да изкарат Ариана навън. Бяха определили маршрута си за бягство и единственото, в което не бяха сигурни, бе точно в коя палатка се намираше момичето. Смятаха, че голямата палатка принадлежи на Хорхе, но нямаха представа къде Ариана, нито при какви условия държат, дали белкована, или завързана. Бяха готови за всеки възможен вариант. Първата палатка се подпали и неколци на мъже изскочиха на вънголи. Само един от тях беше с дрехи, които вече горяха. Бандитите нямаха възможност за бягство през огнения кръг, който ги заобикаляше. Бяха уловени в капан. Те се развикаха да предупредят другарите си, чиято палатка се подпали в същия миг. После видяха мъжи жена да излизат от голямата палатка, която още не гореше. Те размениха набързо няколко думи, после мъжът и кратко подаде котия и се втурна да помага на хората си. Ариана се върна за миг в палатката и прибра любовните писма на Хорхе в металната котия, която и кратко беше дал, после изтича обратно навън. Човиковете на бандитите и видях Хорхе да помага на унези, на които можеше. Един командос посочи Ариана. Можеше да е само тя. Бяха сигурни, че в лагера няма други жени. А всички мъже бяха разсеяни от пламъците и не я наблюдаваха. Без да издадат и звук, трима от израелците грабнаха Ариана, увиха Евх. Азбестово одеяло и я понесоха. Тя се бореше с тях ужесточено и кръщеше името на хорхе, притиснала металната котия до гърдите си. Нямаше представа кои бяха тези мъже а и те не можеха да и кратко кажат. Заради противопожарните маски, които покриваха лицата им, не можеха да говорят и да се идентифицират. Посочиха и кратко безмълвно края на гората, но тя продължи да се съпротивлява. Непрестанно викаше името на Хорхе, ала той не я чуваше, защото се бореше с пожара заедно с хората си. Преди някой да се усети какво става, Ариана бе отнесена от командосите. Тя се измъкна за микота с бестовото одеяло и видя, как горещо дърво падна върху лагера и смаза Хорхе. Цялото му тяло заплъмтя и кратко се стори, че го чува да вика името и кратко, Ариана се забори диво, но командосите не пуснаха. Последното, което видя, бе тялото на Хорхе, проснато под дървото и плъмтящият лагер. Тя притисна металната котия към гърдите си и се зарадва, че я бе прибрала на безопасно място, преди да избягат от палатката. Нямаше представа какво се случва, когато един от командосите се втурна през гората, хванала здраво, за да не може да побегне обратно към лагера, тъй като бе ясно, че искаше да направи точно това. Другите тичаха плътно зад него. Никой не беше забелязал появата им. Бандитите в лагера се мъчеха да се преборят с огъня или вече бяха мъртви. Отнесоха Ариана до сечището въпреки ожесточената и кратко съпротива. Хеликоптерът се спусна, метнаха я вътре и си скатериха след нея. Изчезнаха след по-малко от минута и от въздуха видяха как огънят се разпростираше из гората. Мисията се оказа успешна, спасиха Ариана. Старшият офицер свали маската си и подчинените му го последваха. Тук сме, за да ви помогнем, госпожице Грегори, обясни кратко старшият офицер. Ние сме част от съвместна група. Която се състои от англичани, израелци, цру и баща Но Ариана продължи да пищи и да клати глава. Изглеждаше полудяла, срушава коса и диви очи. Някой я загърна сяке, когато тя свали азбестовото одеяло. Беше скочила от палатката гола. Не, не, върнете ме обратно, не разбирате, крещеше тя и за единия от командосите. Върнете ме! Сега си в безопасност. Ариана, каза вторият по старшинство, за чуден какво ли си и кратко причинили през последните три месеца. Ариана определено изглеждаше откачена. Но никой не знаеше, че тя так му бе видяла как умира любовникът и кратко и бащата на детето и кратко. Вие убихте Хорхе. Извика тя. Той е свят човек. И тогава те разбраха. Ариана продължаваше да притиска металната котия към гърдите си. Това бе единственото, което и кратко беше останало. Командосите забелязаха, че по ръцете и кратко има леки изгарения, но след 20 минути се спуснаха към мястото, където останалите ги очакваха с нетърпение. Когато видяха Ариана да слиза от хеликоптера, един от английските агенти се са обади сам в посолството, където той чакаше известие в компанията на баща и кратко. Робърт бе вземал нитроглицерин цяла нощ и стресът от ужасяващата мисъл дали Ариана е още жива го подлодяваше. Прибрахме я, лаконично съобщи командирът. Ще докараме след няколко часа. Трябва да видим в какво състояние е и дали се налага да заведем в болница. Веднага след като затвори, сам се завъртя към Робърт и потупа ръката му със сълзи в очите. Спасена е, момиченцето ти се прибира от дома. Робърт избухна в сълзи и прегърна сам. Мили Боже, мислех, че е мъртва. Ще си бъда у дома след няколко часа. В момента я преглеждат. Но това, което сам не знаеше, пък и без друго не би споделил с Робърт, бе, че Ариана плачеше отчаяно и молеше да я върнат гората, макар да бе наясно, че няма смисъл. Беше видяла с очите си как. Падащото дърво оби Хорхе. Мъжът, когато обичаше, бащата на детето и кратко бе мъртъв. Хорхе бе един от първите загинали в пожара. Тя се втораче в мъжете, които я бяха спасили, с празни, измъчени очи. Един от тях най-после накара да остави старата метална котия и кратко помогна да се облече. Ариана приличаше на Луда. Косата й кратко бе рушава изплъстена, очите и кратко ги гледаха с празен поглед, сякаш не разбираше нищо. Командосите си дадоха сметка че ще и кратко е нужно доста време да се върне към нормалния живот. Бяха виждали подобно поведение и преди при хора, отвлечени за дълго време и спромити от похитителите им мозъци, при това до такава степен, че вече не знаеха в какво да вярват и кои са. Разбираха, че хорхи е свършил чудесна работа с Ариана. Членовете на съвместната група решиха да отведат в болница, а не в посолството. Ариана не беше в състояние да се прибере от дома. Беше объркана, разстроена, травматизирана, истерична и нищо не можеше да успокои. Един от агентите от Срузвънна насам и му съобщи плана. Вече бяха уредили приемането и кратко в болница. Наранена ли е? Тихо попита сам, след като се отдалечи от Робърт за момент. Физически изглежда добре, като се изключат няколко малки изгарения по ръцете. Отговори агентът с напрегнат глас. Но страда сериозно от стокхолмския синдром. Иска да се върне обратно и се бори с нас, като дива котка. Мамка му. Не мисля, че баща и кратко очаква това. Надявам се да успеем да успокоим достатъчно, за да я заведем при него. Сам искрано се тревожеше за Робърт, който преживя прекалено много напоследък. Тя иска да се върне при Хорхе. Смята го за свят човек. А и сега всички го смятат за мъченик. Мъртъв е, горящо дърво падна върху него, преди да излетим. Тя твърди, че е бременна с детето му. Не знам дали е вярно. Едва ли баща е и кратко иска да чуе това. Обади ми се, когато стигнете до болницата, и аз ще го доведа там след няколко минути. Но когато сам се върна при Робърт, лицето на посланика беше посивело и той притискаше ръка към гърдите си. Тя е добре, Робърт. В безопасност е, опитай да се успокоиш. Мисля, че получавам инфаркт, каза посланикът с намръщено от болка лице. Сам се втурна да повика линейка, която пристигна след 5 минути. Сам се качи с посланика в линейката и изфучаха към болницата. Веднага след като. Пристигнаха там, вкараха Робърт в спешното отделение. Лекарят обясни насам че е необходима ангиограма, но Робърт не е достатъчно силен, за да понесе. Правеха всичко възможно да го спасят. Положението бе доста напечено през следващите няколко часа, докато очакваха пристигането на Ариана. Докараха я в Буенос Айрес хеликоптер, после заведоха в болницата, където съм ги посрещна. Шефът на командосите изглеждаше мрачен. Тя твърди, че не иска да види баща си, защото бил лош човек. Е, това е чудесна новина и сумтя сам. Той получи инфаркт преди два часа и е спешното отделение. Без друго не може да го види. Екип лекари прегледа Ариана, която плачеше отчаяно. Взеха и кратко котията с обещание да държат на безопасно място. Тя се оплака от силни болки в корема. Кървеше. Ултразвукът показа, че е пометнала. Опитаха се да и кратко го обяснят. Но тя заплака още по-отчаяно. Наложи се да опоят, но преди опойката да подейства, тя непрестанно мърмуреше името на Хорхе. Направиха и кратко тюртаж през нощта. Ариана бе изгубила плода още при пристигането си и всички бяха на мнение, че това е голям късмет. Предадоха металната и кратко котия на сам. Той попита Ариана какво съдържа котията и тя обясни, че вътре са любовните писма на Хорхе. Само твори котията, но не забеляза дневниците под писмата и нареди да изпратят в посолството. Надяваше се Ариана да изхвърли някой ден. Беше спомен от ужасно време. На сутринта, когато се събуди, Ариана бе поспокойна, макар да се чувстваше ужасно потисната. Предишната нощ бе изгубила бебето. Казаха и кратко, че била в шестата седмица, което не беше много напреднала бременност. Физическото и кратко състояние беше добро. Погрижиха се за изгарянията по ръцете и кратко, но те бяха съвсем повърхностни. Сериозният проблем беше разумът и кратко. Сами психиатърът се опитаха да и кратко обяснят, че понякога отвлечените започват да се идентифицират с похитителите си и забравят кои са всъщност и в какво са вярвали, преди да ги отвлекат. За нея Хорхе бе неин защитник и единственият човек, на когото може да има доверие. Ами, ако е бил прав? Попита тя, след като ги слуша. Помислете за всички бедни по света. Той искаше да им помогне. Не помагаш на бедните, като отвличаш невинни жени и ги държиш в гората, и искаш за тях 20 милиона долара куп твърдо. Заяви сам и я погледна в очите. Тя самата бе казала същото на Хорхе в началото, но постепенно той я бе убедил в обратното. Хорхи искаше да използва парите, за да нахрани бедните и да освободи потиснатите, и стъкна Ариана, готова да го защити. В мислите и кратко той бе престанал да не е им потисник, а се бе превърнал в човека, когато обичаше. Това определено е благородна кауза, Меко каза сам. Но неговите хора убиха ти. А Хорхи и момчетата му са убивали и преди. Те са революционери, Ариана. Искат да свалят правителството и да убиват хората като баща ти, който е добър човек. Той те обича Ариана. Баща ти никога не е наранявал никого. А Хорхе е наранил мнозина. Включително и нея. Беше промил мозъка и кратко напълно. Убила баща си, промълви тя безизразно, защото наранявал майка му. Хорхе е защитавал. Това не оправдава убийство. Изтъкна сам, а Ариана го погледна със замъглен поглед. Припомняше си думите на Хорхе. Сам знаеше, че тя ще обърка на дълго време. Нуждаеш се от време да размислиш върху случилото се. Не можеш да се справиш изведнъж. Но знай, че бащатите обича безкрайно много. И се тревожи безумно три месеца. Къде е той? Внезапно Ариана доби оплашен и разтревожен вид. Сякаш тък му си безпомнила за баща си. Сам се поколеба, дали да й кратко каже, но тя все пак трябваше да знае. Дори и сега с объркания си мозък. Получи инфаркт с нощи. Горе е в Казаха, че си почива тази сутрин. Преживя много, а също и ти, съчувствено добави сам. И никой не можеше да бъда обвиняван за това, освен хората, които я бяха отвлекли. Категорично не и Робърт Грегори или дъщеря му, независимо колко бъркана бе в момента. Мога ли да го видя? Попита Ариана. Сам кимна и след няколко минути я отведоха горе в инвалидна количка. Робърт изглеждаше ужасно, но все пак по-добре от предишната нощ. Сам се беше оплашил, че посланикът може да умре още преди да стигнат до болницата, а и лекарите се притесняваха за него. Възнамеряваха да направят ангиограма тази сутрин, ако състоянието му позволяваше. Робърт се усмихна, а по бузите му потекоха сълзи, когато видя дъщеря си. Протегна ръка и нежно погали косата й кратко. Слава богу, че си добре, промълви. Обичам те, татко, каза тя си станелия глас на малко момиченце. И аз те обичам, скъпа. Ужасно. Се тревожих за теб. Толкова съжалявам, че се случи подобно нещо. Съжалявам, че дойдохме тук. Ти беше права. Вече си подадох оставката и веднага, щом ми изпишат от болницата, ще се приберем у дома. Ариана Кимна и очите и кратко се насълзиха. Вече не знаеше къде се намира думати кратко. Дали в гората с Хорхе, дали тук, в Буеносайрес или в Ню Йорк. Чувстваше се като дороти от. Вълшебникът Отос. Помнеше съвсем ясно смъртта на Хорхе. И все още пазаше дневниците и любовните му писма в пилотската котия. И вярваше, че всичко, което и кратко бе написал, че изпитвал към нея, е истина. Но сега най-после си спомни, че обичаше и баща си. Опитай се да си починеш, нежно му каза тя. Не се тревожи за нищо. Върнах се. Е, поне тялото и кратко се бе върнало, макар разумът и кратко да бе загубен. Слава Богу, въздъхна Робърт и затвори очи. Бяха му дали успокоително, и той се унесе след няколко минути, благодарен, че дъщеря му е жива и в безопасност. Завръщането и кратко бе най-щастливият момент в живота му. След обед му направиха ангиограма и се опитаха да извършат и ангиопластика. Две от артериите бяха блокирани и жизнените му показатели се устремиха надолу главо. Дефибрилираха го два пъти и го върнаха обратно, но не можаха да направят нищо повече. Нямаше достатъчно сили да понесе процедурата. Робърт се влуши бързо, когато го отведоха стаята му, където го чакаше Ариана. Изглеждаше изтощен и тя го целуна нежно по бузата, после хвана ръката му. Той издъхна малко покъсно. Ариана натисна бутона и медицинският екип се втурна стаята и се опита да го съживи. Емъчиха се 20 минути, а Ариана ги гледаше уплашено и плачеше тихо. Припомни си, че баща и кратко бе много добър човек, а не лош. Припомни си и колко силно го обичаше, както и той нея. Но лекарите не успяха да му помогнат. Сърцето му бе прекалено увредено, а организмът му силно отслабнал. Отказаха се от безплодните си усилия да го съживят и оставиха Ариана да се простина саме с него. За два дни тя изгуби двамата мъже, които обичаше, а също и бебето си. Предишната нощ видя как Хорхе загина в пожара, а днес баща и е кратко умря след месеците тревоги по нея. Ариана изпита чувството, че тя го е убила. Целуна го за последен път и излезе от стаята. Сама заведе в посолството, където Еохения я чакаше. Увери че посолството щеше да се погрижи за. Формалностите по транспортирането на трупа на баща и кратко. После и кратко помогна да си събере багажа. Вече бяха опразнили вилата след отвличането и кратко. Президентът Армстронг звънна на Ариана вечерта. Поднеси и кратко съболезнованията си за смъртта на баща и кратко, изрази облегчение, че тя е спасена и в безопасност. Баща ти поне изпита радостта да узнае, че си жива и здрава, преди да умре. И можа да те види отново. Това сигурно е означавало много за него, каза президентът с искрено съчувствие. Два дни по-късно Ариана отпътува за Съединените щати. Баща и кратко лежеше в ковчега си в същия самолет. Тя все още бе в шок. Служителите в посолството обясняваха на напористите журналисти, че е прекалено разстроена, за да говори с пресата. Сбогува се по телефона с приятелите си в буенос -Айрес, но нямаше нито време, нито сили да се види с някого от тях лично. Поднесе благодарностите си на английския и израелския посланик за помощта им, както и на двамата емисари на аржентинското правителство, Дошли да изразят облегчението си от спасяването и кратко и да поднесат съболезнованията си за баща и кратко. Посещението им беше официално и кратко. Ариана топло прегърна Еохения на летището. Грижи се за себе си, Ариана, каза Еохения нежно. Младата жена Кимна и по лицето й кратко потекоха сълзи. Нямаше при кого да се прибере от дома. Бащата, който я обичаше и пазаше цял живот, бе починал. А мъжът, който я бе отвлякал, но после обикна, който бе обърнал живота и разума и кратко наопаки, също бе мъртъв. Нуждаеше се от помощ, за да се справи с заиналата огромна празнина, но нямаше към кого да се обърне. Нямаше нищо солидно, което да я крепи. Прекара в Аржентина 10 месеца, а накрая всичко се обърка. Кои бяха добрите и кои – лошите? И коя беше самата тя? Заради нея и Хорхе, и баща и кратко бяха умрели. Единият загина при спасяването и кратко, а другият не издържа на тревогите по нея. А шокът от пожара и смъртта на любимия и кратко бе убил бебето и кратко, чувстваше се отговорна за смъртта на трима души и се чудеше дали някога ще може да си прости. Тързаеше, а непоносимо чувство за вина. Искаше да забрави всичко случило се, но знаеше, че това никога няма да стане. А пилотската котия с всички тайни на Хорхе и с любовните му писма бе в куфара и кратко и се прибираше от дома с нея. Тя си представи любимия си на светлината на свещите, спура в ръка. Красивото му лице, сведено над дневниците и проницателните сини очи, които я бяха убедили, че казаното от него е вярно. А може би изобщо не беше вярно. Може би дори не я обичаше. Но тя знаеше... Че ще и кратко е нужен цял живот, за да се примири с мисълта, че е убила трима души. Можеше единствено да се надява, че Господ ще и кратко прости. Тя не можеше. 8. Трите секретарки на Робърт и кратко помогнаха да уреди всичко в Нью Йорк. Наеха най-голямата зала в Франк Кембъл, погребалното бюро на авеню Мадисън. В продължение на два дни хората идваха на поклонение. Ариана седеше там по цял ден, вечерта се прибираше в апартамента на баща си и се опитваше да подреди мислите си. Нищо вече не и кратко изглеждаше логично. Робърт бе мъртъв, а тя бе сама. Как се случи това, защо отидоха в буенос -Айрес? Всички събития бяха объркано и размазано петно. Мислеше много за Хорхе. Пилотската котия бе скрита в гардероба и кратко. Тя не смееше да отвори и да прочете дневниците и писмата до нея, но реши да запази, за да го направи някой ден. Беше се върнала в Нью-Йорк и щеше отново да се превърне в човек, какъвто Хорхе мразеше. Беше обвинил, че е разглезено богато момиченце, и я бе посъветвал да се промени. А тя го предаваше само с присъствието си тук, макар това да беше нейният дом. Мразеше се заради унищоженията, които бе нанесла. За изгубените заради нея животи. Дори ми и кратко хрумваше, че виновникът е Хорхе, нито си даваше сметка какво и кратко бе причинил, как бе промил мозъка и кратко и го бе напълнил с изкривени философски и революционни идеи. Ариана не можеше да познае нищо в собствената си глава, приличаше и кратко на гардероб в хотелска стая, наета от друг човек. Само, че тя трябваше да живее в нея сега, с чужди мисли, които не подхождаха на жената, която беше преди. Чувстваше се като призрак, без минало и бъдеще. Погребението на баща и кратко е нарани дълбоко. Положиха го в семейната гробница до майка и кратко. Беше мразовит и мрачен априлски ден. Всички познати на Робърт дойдоха на погребението, а много от тях се отбиха и в апартамента след това. Приятели, съдружници, делови познати, хора, които просто го харесваха и уважаваха. Присъстваха и старите приятели на Ариана от съчувствие към нея. Както беше обещал, президентът Армстронг също дойде, което създаде сериозен проблем с движението в Манхатън. А веню, Мадисън бе опразнено, за да може президентът обезпокояван да влезе в погребалното бюро. Ариана изпита облегчение, че той не възнамерява да отиде и в апартамент им. Армстронга целуна по бузата и я увери колко съжалява за случилото се. Изглеждаше виновен, както и тя се чувстваше. Накрая, когато всички си тръгнаха, тя остана сама и сякаш. Изгубена. Сам Адамс също присъстваше на погребението, а на следващия ден се отби да я види. Ариана седеше във всекидневната замаяна и мълчалива. Погледна го с празни очи и той осъзна, че и кратко предстои дълъг и тежък път. Не беше изненадан. От сру и кратко бяха препоръчали няколко психоаналитици, експерти в работата с на отвличане. Какво ще правиш сега, Ариана? Попита сам загрижено. Почти три месеца бяха организирали освобождаването на Ариана, но само част от нея се бе завърнала. Другата и кратко част никога нямаше да е същата отново, особено сега, без помощта на близък човек. Хорхе бе изгорил миналото и самоличността и кратко а след смъртта на баща и кратко тя нямаше с какво да ги замени. Ариана също чувстваше, че част от нея е изгубена за винаги. А всички празнини бяха изпълнени с вина. Трудно бе да живееш по този начин и сам се тревожеше, че младата жена може да направи опит за самоубийство. Не знам, промълви тя, вторачена в празното пространство. Беше продала апартамента си в Трайбека, когато потеглиха към Аржентина преди 10 месеца, а жилището на баща и кратко сега и кратко приличаше на гробница. Прислужницата му се суетеше около нея, както бе правила в детството и кратко и хлипаше сподавено, за да не я чуе. За жената, завърналото се от Аржентина момиче бе същото, което бе познавала и обичала цял живот. Ариана се бе превърнала в друга личност, в непозната дори за себе си. Трябва да продължиш да работиш с психоаналитик, за да се излекуваш, посъветва я сам. Смятам да се захвана с благотворителност, промърмори тя неясно. Агентът обаче бе наясно, че тя не е в състояние да помогне на никого в момента. Първо трябваше да проясни собствената си глава. Ще имаш време за това по-късно. Защо не си починеш през лятото? Имаш нужда да се възстановиш напълно. Внезапно Ариана се сети за прекрасно и спокойно място, където веднъж бяха ходили с баща и кратко, спомни си думите му, че ако някога има нужда да изчезна от вечната суматоха, ще отиде точно там. Безопасен рай, където и Ариана можеше да се скрие. Там никой нямаше да разбере колко виновна се чувства и нямаше да съди. Ръцете и кратко бяха изцапани с кръв и всеки можеше да я види. Не спираше да се мие от как се бе прибрало у дома. И кожата й кратко вече бе яркочервена. Само беща да дойде отново. Надяваше се, че обърканите парчета от. Мозъка и кратко ще се наместят с течение на времето, също като в мозайка от хиляди къщичета, където повечето представляваха небе. Но единственото небе, както личеше от погледа на Ряна, бе много тъмно. Тя му благодари за посещението и сами стръпна при мисълта, че може да не я види отново. И силна мъка сви сърцето му. След като той си тръгна, Ариана остана, вторачена в празното пространство дълго време, замислена за баща си и Хорхе. Сети се за кутията с любовните писма в гардероба, но не се чувстваше достатъчно силна да ги прочете. Мислеше само за нощта, когато Хорхе загина в потъналия в пламъци лагер. Нямаше спомен как израелците са изнесли и как се борела с тях ожесточено. Травмата от онази нощ бе изстрила повечето неща от ума и кратко. След като видя как горещото дърво премаза Хорхе, всичко бе заличено. Сами другите агенти и кратко бяха разказали за станалото. За тях всичко бе приключило с завръщането и кратко от дома. Но за нея агонията тък му започваше. Предстоеше и кратко цял живот без мъжете, които обичаше. Ариана излезе на разходка и всичко наоколо и кратко се стори непроменено. Същите къщи, същите портиери, същите магазини по Авеню, Мадисън. В края на април все още бе студено и мрачно като през зимата. И в душата и кратко бестудено студено и тъмно. Ариана отново се замисли за тихия манастир в Бъркшир, за който се бесетила преди няколко часа. Внезапно изпита отчаяно желание да отиде там. Макар да не можеше да си спомни името му. Но пък помнеше града, до който се намираше святата обитал. След тежка безсънна нощ тя стана рано, обади се в гаража да приготвят колата на баща и кратко написа бележка на прислужницата, че заминава за уикенда, прибра малко дрехи, всяки тръгна. Но се върна от вратата да вземе металната котия. Напъха я в куфара, оплашена да не я изгуби. Тази котия бе връзката и кратко със случилото се и единственото и кратко доказателство, че събитията бяха реални. Ариана напусна града и подкара на север. Шофира повече от 3 часа и неведнъж се разтрепери, особено след като излезе от Нью-Йорк. Ужасяваше се, че може да види военен камион, блокирал пътя и да бъде отвлечено отново. Споменът все още бе прекалено жив. Няколко пъти спря за да си поеме дъх и да се вземе в ръце. Отвличането бе последният спомен от миналия и кратко живот и коя бе тогава. Видя Филипе, привел се над волана, прострелян в... Главата Това е наведена мисълта, че и той бе умрял заради греховете и кратко. Според хорхе най-тежкият и кратко грях бе богатството и кратко, а богатите бяха причината за всички злини по света. Бедните умираха заради тях, точно както бе станало с Филипе. Това и кратко се стори съвсем логично и потвърди думите на Хорхе. Мисълта, че той бе поискал 20 милиона долара от баща и кратко, за да помогне на бедните, също и кратко се видя разумна. Бедните бяха светците, а богатите – грешниците. Това само засили омразата и кратко към самата себе си, внушена и кратко от Хорхе. Той беше обещал да спаси, но сега бе мъртъв. Тя стигна до малкото заспало градче в Бъркшир, отби до бензиностанция и попита, къде се намира манастирът на Кармелитките, който си спомняше толкова ярко. С баща и кратко отидоха там след уикенд с приятели. Тогава Робърт влезе в параклиса и запали свещ, както правеше винаги. Монахините бяха много мили с тях. Майка и кратко беше останала в града, а Ариана се наслаждаваше да е насаме с баща си. Той винаги бе уважавал кармелитките дълбоко и твърдеше, че са забележителни жени. Сестрите изненадаха Ариана. Бяха любезни и бъбриви, а също и добре информирани, макар Робърт да и кратко беше обяснил, че орденът бил доста затворен и монахините спазвали обед за мълчание през повечето време. Старата монахиня, която ги разведе наоколо, бе весела и забавна и очевидно се радваше на посещението им. Споменът за онзи ден бе съвсем жив в паметта на Ариана. И тя осъзна, че в момента се нуждае точно от тези жени. Тя спря на паркинга им към два следобед и чу как монахините пееха в параклиса. Въздъхна облегчено и отпусна глава на облегалката. За първи път от завръщането си се почувства у дома. Надписът на входа гласеше «Света Гертруда и Ариана незабавно си припомни името». Огледа се. Заслуша се църковните песни и реши, че мястото и кратко е тук. Влезе в приемната на манастира и монахиня в старомодно вълнено расо и сандали, а погледно усмихнато. Мога ли да ви помогна? Попита тя, взряла фариа на мъдрите си очи. Сестрата беше на около 40 години и имаше гладкото на наостаряващо лице на повечето монахини, защитени от стреса във външния свят. Да. Потвърди Ариана и се отпусна на стола срещу бюрото. Мисля, че можете. Веднъж дойдох тук с баща ми преди 4 или 5 години. Монахинята зачака кротко да чуе. Останалото. Беше слушала какви ли не истории от хора, отбили се тук за няколко минути или останали за известно време. Много от тях изпитваха желание да станат послушници и да се присъединят към ордена. Манастирът беше оазис на спокойствието в плаващите пясъци на света в тези тежки времена. Как мога да помогна? Потикна му забелязала, че красивото русо момиче има най-тъжните очи, които някога бе виждала. Отговорна съм за смъртта на няколко души и дори на бебе, отговори Ариана сериозно, добавяйки Филипе към списъка с убитите, а също и мъжете, загинали в пожара в лагера на Хорхе. Сестрата ни изглеждаше впечатлена. Беше чувала и по-лоши неща. Ай беше сигурна, че младото момиче не е убило никого лично. Не слушвам изповеди, обясни тя меко, но имаме чудесен свещеник, ще дойде до вечера за службата. Можете да поговорите с него, ако искате. Ариана поклати глава отрицателно. Искаше да говори с тази мила жена. Още сега. Имаше нужда да се разтовари и да обясни, защо е тук. И докато гледаше кърмелитката, осъзна, че постъпва правилно. Трябваше да потърси обежище тук и да измоли прошка, ако изобщо някога можеше да получи прошка. Тък му се върнах от Аржентина. Ариана се запъна, зачудена как да разкаже историята си. Беше толкова трудно за обяснение. Баща ми умря заради мен, тревожеше се ужасно, бях отвлечена през януари, докато идвах към вилата ни. Обиха шофьора ни заради мен и Хорхе ме спаси, той беше светец, но го убиха заради мен. А той просто се опитваше да нахрани бедните, нуждаеше се от парите от откупа, за да го направи, но те убиха всички, всичките му хора и му отведоха от лагера. Баща ми умря на следващия ден, а аз, аз загубих бебето. Всичко бе избъбрено, объркано и за секунди. Кърмелитката слушаше тихо и в очите й кратко си изписа силно съчувствие. Виждаше колко объркана Ариана, но историята й кратко бе пострашна от повечето, които бе чувала. Била си отвлечена в Аржентина? Кротко попита му на хинята, опитвайки се да разплете историята, и Ариана кимна. За откуп, нали? Оточни тя и момичето кимна отново. От кога си от дума? От около седмица, каза Ариана с плъмтящи очи. Погребахме баща ми преди няколко дни. Опита се да не мисли за самотната гробница, където го беше оставила. Е, поне беше. До майка и кратко, която Робърт обожаваше и не бе да обича дори след смъртта и кратко. А майка ти? И тя ли беше в Аржентина? Не, почина преди две години. Година преди да заминем за Буено Сайрес. Внезапно, докато слушаше момичето, монахинята си припомни, че беше чела за американския посланник в Аржентина, чиято дъщеря бе отвлечена и спасена наскоро. Спасяването и кратко беше отразено в доста по-малка статия, отколкото изчезването и кратко. Но монахините четяха вестниците внимателно, за да се информирани за света, и тя бе сигурна, че се бяха молили за Ариана през януари когато я бяха отвлекли. Четохме за теб, замислено каза тя. Спасиха ми израелски командоси. Тогава убиха Хорхе и хората му. Отведоха ме от лагера, а там всичко гореше. Изгубих бебето вечерта, а баща ми умря на следващия ден. По бузите на Ариана потекоха горещи сълзи. Разказваше задъхано и монахинята си изправи, приближи се до нея и я прегърна. Не си убила никого. Умрели са заради грешките, които са допуснали, а не заради теб. Дори баща ти. Тъжно е, но не си виновна. Монахинята не спомена бебето, пък и нямаше представа кой е бащата. Искаше само да успокои Ариана. Защо не останеш няколко дни при нас да си починеш? Ще се радваме, ако го направиш. Беше искрена и Ариана кимна. Дойдох тук точно заради това. След посещението ни в манастира Витатко каза, че би дошъл тук, ако някога иска да се измъкне от стреса и напрежението. Не знам къде живее сега, коя съм и какво да правя. Искам да помагам на бедните, както правеше Хорхе, но не знам как. Има много начини да помагаш. Нямаш грехове, за които да се каеш. Други хора са съгрешили спрямо теб. Мъжете, които са те отвлекли и са те държали далеч от семейството ти. Монахинята виждаше, че момичето е изключително объркано. Как се казваш? Попита тя. Не помнеше името и кратко от статията, в паметта и кратко бе останало само, че баща и кратко е посланик в Аржентина. Стори кратко се, че провидението бе довело младата жена тук и тя се зачуди дали молитвите им я бяха привлекли. Трябваше да съобщи на игуменката за нея, колкото се може побързо. Ариана Грегъри. Позволи ми да те заведа в една от стаите. Можеш да останеш при нас, колкото поискаш. Ариана Кимна като дете, намерило майка си, която да го спаси от всички ужасни неща или да го утеши, че сънувало кошмар, но е. В безопасност Когато се настаниш, можем да се разходим из градината, усмихна се монахинята. Сестрите ще се зарадват на присъствието ти. Подготвяме лехите за летните зеленчуци следващия месец. Обичаш ли да градинарстваш? Не знам как, призна Ариана Свенливо. За нея, както и за повечето хора, зеленчуците се появяваха магически на масата и тя нямаше представа как наистина се отглеждаха. Е, ще те научим. Няма нищо повълнуващо от порастването на морковите или доматите. Отглеждаме и великолепен босилек. Сестра Луиза прави страхотен сос с него. Семейството й кратко е от Италия. Монахинята бъбреше весело, докато водеше Ариана нагоре по каменните стълби към малка стая. Тези помещения бяха за временни гости на манастира, които идваха тук за няколко дни да се помолят в самотение. Стаята бе малка и гола. Различаваше се от всичко познато на Ариана и приличаше на безопасен рай, където можеше да избяга от страшните и объркващи спомени. Носиш ли багаж? Попита му на хинята. Ариана Кимна В малкия куфър в колата безкрила металната пилотска котия. Струваше и кратко се, че хорхи и кратко е възложил свята мисия и тя не биваше да го разочарова, затова носеше котията със себе си като светия граал. Вземи си нещата и си обои удобни обувки, а аз ще кажа на игоменката, че си тук. Слязоха обратно по стълбите заедно. Ариана отида да вземе куфара си от колата, а монахинята изчезна надолу по коридора. Намери игоменката да бели картофи в кухнята. Деляха си домакинската работа справедливо и берет на майка Елизабет да бели картофите. Тя винаги твърдеше че това и кратко предоставя чудесна възможност да се помоли. Очите и кратко проблеснаха весело, когато видя сестра Мери да се приближава. Майка Елизабет имаше лек и жизнерадостен характер и вечно се усмихваше, сякаш тък му се бе случило нещо прекрасно. Имаме посетителка, съобщи сестра Мери със сериозно изражение, все още разстроена от чутото току-що. Дъщерята на посланика ни в Аржентина Онази която беше отвлечена преди няколко месеца. Спаси я преди 10 дни, но баща й е кратко умрял и сега тя е тук. Оплашена и объркана е, дадох и кратко стая. Тя би искала да остане при нас. Може ли да бели картофи? Изхили се и гуменката, и сестра Мери се усмихна. Неприлича на жена с опит в кухнята. Е, ще я научим. Радвам се, че е дошла. Ще и кратко помогне, а и на нас също, отсъди възрастната монахиня Игоменка. Тя беше дребна и мъдра старица с лек ирландски акцент. Беше пристигнала от изумродения остров на 16 и още следващата година бе поступила в манастира. И от тогава живееше тук. Беше вече над 70, но въпреки монашеския живот бе напълно наясно с външния свят. Тук ще се чувства добре, докато се възстановява. Има ли майка? Сестра Мери поклати глава. Струва ми се, че си няма абсолютно никого. Е, тогава ще си има нас. Заведи я в градината. Ще отида да я видя, когато приключа с работата. В огромната тенджера вече се издигаше планина обелени картофи. Хоровите песни бяха приключили. Сестра Мери знаеше че повечето сестри ще работят в градината през останалата част от следобеда. За Ариана щеше да е удобно да се запознае с тях. Стаята си Ариана разопакува багажа си и прибра пилотската котия под леглото. Обу маратонки за разходката из градината и слезе долу, където я чакаше сестра Мери. През задната врата минаха в огромна градина, оградена с висока стена. Приличаше на райската градина. Беше пълна с лехи, където седяха домати, царевица, краставици, тиквички, марули, грах. Сестра Мери обясни на Ариана, че отглеждат и билки. Няколко монахини работеха тихо. Те се усмихнаха на. Ариана, когато двете са сестра Мери, се приближиха. До сега бяха мълчали, използвайки градинарската работа за размисъл и молитви, но се разбъбриха весело при появата на посетителката. Сестра Мери ги уведоми, че тя ще им гостува известно време. Чудесна новина Охили се млада мунахиня, горе-долу на възрастта на Ариана, чието расо бе различно от на останалите. Оказа се, че е послушница, живеела в манастира от около година. След като годината се изпълни, щяла да стане мунахиня. Останалите бяха около 30-40 годишни, а една поне на 60. Беше доста пълна и жизнерадостна. Не бих отказала помощ при саденето на доматите, подхвърли послушницата и завърти очи, когато останалите се засмяха. Сестра по все още се старае да научи всичко за градината, обясни сестра Мери. Не, поправи я по младата жена. Просто се опитвам да не я съсикя. В този момент и гоменката се приближи към тях и се усмихна мило на Нариана. Сестра Пол е в основата на молитвеното ни усърдие. Опитваме се да върнем зеленчуците към живот с молитви. Всички се засмяха и Ариана се присъедини към тях. Очевидно общността на монахините бе мирна и спокойна, вършеха прости неща и се радваха на живота си заедно. Жените побъбриха известно време, после се върнаха към работата си да турят. Ариана предложи помощта си на сестра Пол. Двете млади жени оживено разговаряха, докато работеха. Майка Елизабет направи знак на сестра Мери да ги остави насаме. Когато стана време за вечеря, Ариана се чувстваше напълно изтощена. Ръцете ѝ кратко бяха мръсни от пръста и тя ги изми за първи път през деня. За нея това бе благотворна промяна след откаченото миене в дните преди идването и кратко тук. В кухнята сестра Мариана... Всяваща страх, старица с сериозно лице, а помоли да обели грах за вечеря. Ариана правеше това за първи път и се чувстваше като победителка при всяко зърно, което падаше от чушулката в купата. Внимавай, тя е страшна, прошепна и кратко сестра Пол, преди да остави. Но Ариана бързо откри, че сестра Мариана само изглеждаше строга, винаги бе готова да те похвали, ако свършиш онова, което ти поръча. После Ариана помогна да сложат масата за 18-те монахини, които живееха в манастира, и седна да вечеря с тях. Разговорът беше оживен и Ариана бе центърна. Вниманието, въпреки че нея попитаха какво е довело в манастира. Всички бяха наясно и просто се радваха, че е при тях. Свещеникът дойде да чуе изповедите им и да отслужи литургията след вечеря. Поговори с Ариана известно време а после кратко предложи да изслуша слуша и нейната изповед. В тъмнината на изповедалнията тя му повери, че е отговорна за смъртта на много хора, като броеше шофьора и мъжете в лагера на Хорхе, както и бебето си. Прецени, че бе убила десет души, включително собствения си баща, любовника си и народеното им дете. И се потресе, когато свещеникът и кратко поръча да каже само една молитва за опрощение. Майка Елизабет вече му беше обяснила, коя е гостенката им. Това ли е всичко? Очуди се тя на скромното покаяние, стори и кратко се твърде леко. Навремето времето родителите и кратко ходеха на църква редовно, но тя рядко ги придружаваше, особено откакто замина за колежа. Започна да посещава службите по често в Буенос Айрес, защото приятелите и кратко почти не пропускаха литургия. Това бе част от културата, традицията и светския живот там. Това е всичко, потвърди младият свещеник, когато излезе от изповеданията. Само една молитва. Трябва да си простиш, Ариана, и да се освободиш от болката, която сама си налагаш. Не си убила нито един от тези хора. Всичките са загинали в резултат на собствените си действия, не на твоите, ако изключим баща ти. Но той е бил стар човек и просто му е дошло времето, колкото и да е тъжно това. Трябва да си простиш за умрелите и за случилото с теб, което е по тяхна вина. Дори и за бебето, за по време на пленичеството ти, не му е било писано да оживее. Единственият човек, за когото трябва да се молиш, си ти. Не си извършила нищо нередно, заключи той с ясен и силен глас. Сигурен ли сте, отче? Прошепна тя, убедена, че свещеникът греши и кратко прощава прекалено лесно. Абсолютно сигурен, категорично заяви той. Използвай времето си тук, за да забравиш за всички тези неща. Сестрите в света Гертруда са чудесни хора и се радват, че си при тях. Това е накара да признае още нещо, с което ни изненада свещеника. Съвпадаше с чутото до сега и бе резултат от отвличането и месеците. Прекарани като пленничка на човек, който бе промил мозъка и кратко с махнатите си идеи. Мисля си, че може би трябва да остана тук. Вероятно това е начинът. Да посветя живота си на бедните. Ариана търсеше начин да изплати греховете си, но свещеникът изобщо не смяташе, че съгрешила. Имаш предвид да се присъединиш към ордена? Да, може би точно заради това дойдох тук. Мислиш ли, че имаш призвание? Не знам. Може и да имам. Тя все още мисляше, че Хорхи е прав и трябва да пожертва живота си за бедните, въпреки факта, че той се бе опитал да отмъкне 20 милиона долара от баща и кратко, беше убил шофьора и кратко и я бе отвлякал. Само ти може да знаеш това, кротко отговори същеникът. А ако наистина имаш призвание, то ще излезе на бял свят. Но според мен Господ иска да води живота, който ти е бил отреден. Да се омъжиш, да родиш деца, да живееш в света, където си израсла, а не да се отказваш от всичко, за да се покаеш за престъпления, които не си извършила. Можеш да дадеш много на света, Ариана, и ще го направиш в подходящия момент. А междувременно поживай тук с сестрите и се опитай да намериш мир. Това е единствената ти мисия за сега. Свещеникът бе мъдър човек, въпреки младостта си. Беше два десетина години по-възрастен от Ариана, но бе израснал в суров квартал в Бостън. Но все пак не бе преживявал нищо подобно на онова, през което бе преминала тя. Трудно му бе дори да си го представи и той изпита истински гняв, когато се сети какво и кратко бе причинил Хорхе. Ариана се замисли над думите му, когато се върна стаята си. След усърдната работа в градината, шетането в кухнята, разговорите с сестрите и свещеника тя заспа като бебе, което не и кратко се беше случвало след отвличането. Прекара лятото в света Гертруда в спокойна и лекуваща раните и кратко атмосфера. Възнамеряваше да напусне манастира през септември, но когато времето настъпи, не се чувстваше готова. Все още си задаваше въпроса дали има призвание за монахиня. Но майка Елизабет и кратко каза същото като младия свещеник. Щеше да и кратко е много приятно Ариана да се присъедини към тях, но смяташе, че за сега мястото и кратко е света навън, да прави добро, където може, а не да води манастирски живот. Игуменката категорично бе убедена, че на Ариана е писано да се върне към собствения си живот, а не да остава при тях. Младата жена искаше да се присъедини към ордена. За да си наложи наказание или да се скрие от света. Ариана не бе извършила никакъв грях, а бе тежко наранена. От други хора. Игуменката се надяваше, че един ден момичето ще се съвземе. Но очевидно животът в манастира и кратко помагаше в лечението на душевните рани и тя остана там за деня на благодарността. Планираше да прекара с сестрите и коледа и да напусне света Гертруда след нова година. Ариана беше съобщила на сам Адамс, къде се намира, и той дойде да посети веднъж през декември, когато имаше работа в Нова Англия. Тя изглеждаше здрава и очевидно бе щастлива в манастира, но болката в очите и кратко още личеше ясно. Колко дълго възнамеряваш да останеш тук? Предпазливо попита той. Бе се зачудил дали Ариана няма да се присъедини към ордена, когато получи коледна картичка с адреса на Света Гертруда. Не знам, колебливо отговори тя. Мислех да си тръгна през Ануари, но няма при кого да се прибера от дома, тъжно обясни Ариана. Пилотската котия все още бе подлеглото и кратко. Тя продължаваше да чете любовните писма на Хорхе, но не посегна към дневниците му, които бяха прекалено догматични и несвързани. Опита веднъж, но не се заинтересува. Любовните му писма обаче още я вълнуваха. Тя бе на 24 години и похитителят и кратко, отвлякала за откуп и държала в плен три месеца, бе единственият човек, който някога беше обичал. Нямаше с какво да сравни любовта му, за да прецени и да реши дали бе истинска, макар всички да и кратко повтаряха, че я бе залъгвал. Ариана все още вярваше, че Хорхия обичал силно, независимо какво бе извършил, за да доведе при себе си. Тя отново сподели убеждението си със сам и за него стана очевидно, че 8 месеца след драматичното и кратко спасение тя още бе под влиянието на Хорхе, влюбена в него и готова да защитава действията му. «Имам идея за теб», каза и кратко той. Беше и кратко споменавал преди месеци, но Ариана тогава отказа и сам се надяваше сега да я приеме. Тя се нуждаеше от посериозна професионална помощ, отколкото монахините можеха да и кратко осигурят. В Париж има един психиатър, един от най-добрите света, експертът по препрограмирането на мозъци. Толкова е кадърен, че цру го използва от години. Направо прави чудеса. Мислиш ли, че се нуждая от подобно нещо? Шокира се тя. Чувстваше се по-нормална и разумна напоследък. Нямаше представа колко зловещо Хорхе бе манипулирал мозъка и кратко, разумът и кратко бе променен до такава степен. Че тя още вярваше в убежденията му. Чувствам се много по-добре и съм щастлива тук, заяви Ариана. Да, още мислеше за Хорхе и за всичко, което и кратко беше казал, но не и всеки момент от деня. съм виждаше ясно объркването в очите и кратко. Живееш като монахиня, напомни и кратко той нежно. На 24 си и се каеш заради греховете на други хора. Не би ли искала да си свободна? Тя кимна. Знаеше, че сами кратко казва истината. Докато живееше в манастира и търсеше прошка за онова, което бе направила, то ставаше все по неясно стечение на времето. Смяташе, че е виновна, но вече не знаеше за какво. Какво прави този психиатър? Попита тя малко стресната от идеята да се подложи на лечение. Нали знаеш, обичайното, небрежно отвърна сам. Отрязва ти главата, пълня с търготини и ябълков сок и ти подпалва пръстите на краката. Очите и кратко се ококориха за миг, после тя се засмя весело. Честно казано, не съм сигурен. Мисля, че говори много. Наясно е с различни култове, политически проблеми и какво е да си затворник на умни, но откачени хора. Подобър е от всички други по света. Хората, които изпращаме там, се връщат доволни. Кълнат се, че е спасил живота им и най-вече качеството му. Не е достатъчно само да оцелеш, и стъкна сам. Да, Ариана бе оцеляла физически, но мозъкът ти кратко бе променен и тя все още се самонаказваше. А и да живее като монахиня от ордена на кармелитките не беше добре за нея. Дори майка Елизабет бе наясно с това и нежно я потикваше да излети от гнездото. Ариана обаче не искаше да се прибере в празния апартамент на баща си. Там нямаше никого, освен прислужниците. Не изпитваше желание да се върне и в модното списание, където бе работила преди заминаването за Буенос Айрес. Чувстваше се напълно отчуждена от лекомисления свят на модата. Животът и съзнанието и кратко се бяха променили прекалено много, за да възобнови старите си навици. Беше и кратко трудно да се съсредоточава, можеше да изпълнява само най-прости задачи. Не се чувстваше готова да работи, макар че се надяваше да го направи след време. Просто не знаеше кога и с какво да се заеме. Струваше и кратко се, че трябва да се захване с нещо, което Хорхи би одобрил. Вече не беше невинното момиче, току-що завършило колежа. Мозъкът и кратко бе промит от майстор и психиката и кратко бе кошмарно травматизирана. Сега. Изглеждаше добре, но сам знаеше, че огромна част от личността и кратко все още липсваше. Надяваше се тя да я намери с помощта на парижкия психиатър. Според него това бе единствената и кратко надежда отново да води нормален живот. Ариана просто не осъзнаваше колко тежко е обременена. Би ли искала да ти помогна с психиатъра? Мога да му се обадя и да проверя кога има свободно време. Той работи за нас и за френската армия и е доста заед след започването на войната в Ирак. Но съм сигурен, че ще намери време за теб. А и зад граничният ни офис ще ти помогне да си намериш временно жилище. Сам искаше да направи всичко възможно, за да окоръжи да поеме риска и да поработи с психиатъра, който със сигурност щеше да и кратко помогне. Мога да се справи и сама, колебливо отвърна тя, после погледна оплашено сам в очите. Звучи страшно. Ами ако влоши положението и върне всичките ми ужасни спомени? Имаше определени неща, които тя не желаеше да си припомня, например самото отвличане и ранните дни на пленничеството си. Никога преди не се е случвало, уверя сам. Никой от служителите ни никога не се е почувствал позле. кратко спомена, че никога преди не бях изпращали цивилен, а само агенти на ЦРУ, държани като заложници дълго време, понякога години. Но пък ситуацията бе същата. Познавам го. Свестен човек е бил е политически затворник в Либия в продължение на 11 години. Измъчвали го всеки ден, но целял. Напълно нормален е. Има съпруга и четири деца. Сега помага на други хора да си върнат живота и е невероятно способен в това. Най-добрият. Аз си върнах живота, възрази Ариана. Само гледа стаята за посещения в манастира, после прикова очи в нейните. Не, не си, каза тихо той. Не знам чий живот живееш, но не мисля, че е твоят. Не искаш ли собствен живот? Прекалено млада си, за да се предадеш, да живуркаш достатъчно добре до края на дните си и да се криеш от хората и от самата себе си. Заслужаваш най-доброто. Преживя достатъчно болка. Защо не го оставиш да ти помогне? Ще помисля по въпроса. Не изглеждаше убедена и сам си помисли, че мисията му пак се е провалила. Ариана сподели идеята му с майка Елизабет вечерта. Каква чудесна идея, усмихна се широко и гоменката, сякаш Ариана и кратко безпоменала за скитане по магазините в Нью-Йорк или обед с приятелки. Мислиш ли, че имам нужда от това? Въздъхна Ариана и се вгледа в мъдрите очи на игуменката. Вероятно да, отговори майка Елизабет. Сега е моментът да направиш всичко възможно, за да се излекуваш от преживяното, преди то да се циментира с течение на времето. Всичко е още прясно в мозъка ти. Бих искала да останеш при нас завинаги, но вярвам, че съдбата ти е да водиш по-интересен живот. Трябва да се освободиш от миналото, за да можеш да последва съдбата си и стъкна нахинята обедено. А по-късно винаги можеш да се върнеш при нас, ако решиш, че го искаш. Но първо трябва да проучиш света. Ариана бе спасена само преди 8 месеца и през изминалото време раните и кратко бяха започнали да заздравяват, но белезите бяха пресни и болезнени. Вероятно, щяха да се останат такива завинаги, но психиатърът можеше да помогне с заличаването на грузутата им. Отиването там не може да ти навреди, Ариана. Не е затворнически лагер. Ако не ти хареса, просто ще се откажеш. Ариана дори не се сетила за това. Защо не проучиш положението? Що млечението е достатъчно добро за агенти на ЦРУ, които трябва да се съвземат напълно, за да се върнат на работа, защо да не помогне и на теб? Понякога просто трябва да поемеш риска. До сега се показа много смела. Ай, тук си. Почина и постигна сериозен напредък, добави и гуменката. Момичето нямаше вече онзи измъчен и съсипан вид, както при пристигането си. Сега трябва да довършиш нещата. После мъдрата старица каза нещо, което шокира Ариана, тя дори не предполагаше, че майка Елизабет знае тайната и кратко. Не можеш да влачиш оная тенекия на котия със себе си цял живот. Нито онова, което е в нея. Прекалено е тежко. Не мислиш ли? Игуменката се усмихна широко. Ариана кимна безмълвно, но схвана посланието. Посвети се на размисъл два дни, после звънна насам във Вашингтон. Той се изненада, когато чу гласи кратко. Не му се беше обаждала никога след освобождаването си. — Добре, ще опитам, заяви тя с напрегнат глас. — Какво ще опиташ? Не я разбра веднага, защото се бе съсредоточил върху нещо друго. В момента се занимаваше с няколко трудни случая. Но Ариана все пак бе приоритет за него. Да ходя при психиатъра в Париж. Как се казва? Попита тя и гласът и кратко потрепери. Ел Лев Лок. Той е от бретан. Ел на времето беше командос от френските специални части, но сам не го спомена. Звучеше прекалено сурово, какъвто си беше и той, но пък бе гениален в работата си. И сам бе сигурен че Ариана се нуждае от всичките му умения. Мисля, че ще бъде страхотно, окуражия той. Ще му пратя имейл още сега. Отговорът пристигна след по малко от час, макар във Франция да бе доста късно. Може да започне работа с теб след две седмици. В момента довършва друг случай. Ял предпочиташе да работи само с един човек по едно време. Разбира се, бе обучил доста хора да вършат същото, но когато Црумо пръщаше някого, той винаги се заемаше лично. Колко дълго ще отнеме? Нервно попита Ариана. Колкото е нужно, честно отговори сам. Зависи само от теб, доколко ще си откровена с него и колко бързо ще вървят нещата. Трудно е да се предвиди. Може да са шест седмици или цяла година. Обикновено отнема няколко месеца. Но съществуват много лоши места от Париж, където да работиш върху главата си. Другият психиатър, когато използваме, е във военна база в Мисисипи. Нещо ми подсказва, че ще си пощастлива в Париж Сел. Ариана се засмя. Да, предполагам, че си прав. Добре, въздъхна тя, сяка се канеше да скочи от висока скала и се молеше бънджи въжето да удържи. Запиши ме. Това бе най-смелата. Постъпка в живота и кратко, но внезапно Ариана изпита силно желание да направи. Отиде при гуменката веднага след като затвори телефона. Толкова се гордея с теб, усмихна се майка Елизабет Широко, все едно Ариана тък му безпечелила Нобелова награда. «Ще е чудесно и ще се радваш, че се реши. Изпрати ми картичка от Париж. Не съм била там от дете. Страшно ще ми липсвате, прошепна Ариана и обвират се около врата и кратко. Струваше и кратко се, че напуска дома си. Всъщност сега манастирът наистина беше нейн дом. Старият апартамент на баща и кратко в Нью-Йорк бе само празна черупка. Душата му бе излетяла със смъртта на баща и кратко. Толкова е вълнуващо. Извика старата игоменка и плесна ръце с майчинска гордост. На вечеря тя съобщи на останалите сестри, че Ариана заминава за Париж, за да изкара някакъв курс. Монахините се развикаха водушевено, ахкаха каква страхотна късметлика е. Тя обаче не се чувстваше късметлика. Беше оплашена и се мъчеше да го скрие. Но пък след като майка Елизабет направи съобщението, нямаше път назад. Обади се на Шила, една от секретарките на баща и кратко която се грижеше за апартамента и наследството и кратко, и я помоли да и кратко намери жилище в Париж. Нямаше специални изисквания, стига да е в приличен квартал и непрекалено голям. Нуждаеше се само от спалня, всеки дневна и малка кухня, тъй като не готвеше, нито пък ядеше много, а и не познаваше никого в града. С Споходия е чувството, че се връща обратно в училище. Сами кратко беше казал, че къщата, където Ял е работи, се намира в осми район, където имаше и жилищен, и делови квартал. Шила и кратко звънна на следващия ден. Беше получила няколко оферти от брокер в Париж за обзаведени и необзаведени апартаменти. Ариана предпочета обзаведен, защото се надяваше да не остане там много по-дълго от шесте седмици, споменати от сам. Шила и кратко предложи няколко жилища, сред които малка къща в седми район, апартамент на улица, Сен Луи, който брокерът бе описал като очарователен, но на особено удобен, студентска квартира и два обзаведени апартамента в 16-ти район единия със спалня, а другия гарсониера на партера. Където нямаше да е напълно безопасно, според секретарката на баща и кратко, Ариана се съгласи с нея. Безопасността беше изключително важна, а и гарсониерата може би щеше да е прекалено малка. Струва ми се, че. Онзи в 16-ти район е най-подходящ. Намира се на последния етаж, светъл и слънчев е, и е близо до парк. А и цената е разумна. Да го вземем тогава, а? Каза Ариана с главозамайващото чувство, че се готви да скочи в пропаст. Шила и кратко звънна след час. Всичко беше уредено. Ариана можеше да наеме апартамента за година с възможността да остане и втора, ако искаше. А с дневно предупреждение можеше да напусне по всяко време. Собственикът на апартамента се бе преместил в Холандия, но го бе запазил като добра инвестиция. Жилището бе обзаведено с всичко необходимо, включително чершафи и тенджери. Ариана просто трябваше да отнесе куфарите си там. А, добави секретарката, делова и точно както винаги, можеш да пушиш и да си вземеш куче. Ариана се засмя. Не възнамерявам да направя нито едно от двете. Е, човек никога не знае. Може да се превърнеш в истинска французойка, да пропушиш и да си вземеш куче. Ариана внезапно си се представи с френски подъл, сложна прическа и висеща от устата цигара, голоаз. Образът тя накара да се засмее. Много ти благодаря, Шила. Наистина оценявам помощта ти. Парите ще бъдат прехвърлени днес и ще ти отворя сметка в Париж. Какво ще правиш там, между другото? Ще карам един курс. Шила се зарадва на новината. Престоят на Ариана в манастира в Бъркшири кратко изглеждаше потискащ за момиче на нейната възраст и с нейните преживявания. Париж звучеше определено по-добре, а и бащата на Ариана щеше да се зарадва. Ако беше жив Робърт, винаги бе обичал Париж и много пъти бе водил та и майка и кратко. Ще имаш ли нужда от кола? Попита практичната шила. Не. Ще се возя в метрото и ще вземам такси. Не мисля да остана там толкова дълго. Най-вероятно само два-три месеца. Е, бомвояш, пожела Шила със силен американски акцент. Забавлявай се! И ми звънни, ако имаш нужда от нещо. По всяко време. Ариана я помоли да и кратко купи билет за 1 февруари. Щеше да започне сенсите си още на следващия ден. Не искаше да губи време, за да приключи колкото се може по-бързо с задачата. Все още се притесняваше от терапията. Струваше и кратко се загадъчна и страшна. Чудеше се дали Ел използва хипноза и каква част от случилото се тя трябва да преживее отново. Не желаеше да говори за връзката си с Хорха с него. Беше нежна. И лична и държеше да я запази за себе си. Някои неща не бяха подходяща мишена, поне не за нея. Не знаеше обаче дали Яел щеше да се съгласи с това. Всички монахини се разплакаха, когато тя напусна манастира. Сестра Пол кратко беше написала поема и кратко беше оплела шал. Имаше доста дефекти и беярко розов. Ариана обаче се засме щастливо и го уви около врата си. Така и не се научих да плета като хората, призна сестра Пол, но Ариана я увери, че ще го носи всеки ден. Майка Елизабет и кратко беше нарисувала малък тюрморт с букет цветя. Беше пъстър и весел като самата нея. Подари и кратко и снимка на всички монахини, която да и кратко напомня колко обичат, и кратко повтори, че може да се върне тук винаги, когато пожелае. Донеси ми барета. Пошегува се сериозната сестра Мариана, която командваше в кухнята. Беше обикнала силно Ариана, макар никога да не бе виждала човек, който зверски обезобразяваше картоф, вместо да го обели. Ще закача на кухненската стена, за да придам малко изисканост на мястото, обясни тя с усмивка и прегърна здраво Ариана. Господ да те благослови, дете! Грижи се за себе си! Ще се моля за теб всеки ден! По на Ариана се стичаха горещи сълзи, докато нейтата очила кола я е откарваше от манастира към летище, Кенеди в Нью-Йорк. Не се отби в апартамента на баща си, преди да отлети за Париж. Знаеше, че видът му ще натъжи прекалено много. Щеше да пристигне в Париж рано на следващата сутрин. Имаше на разположение цял ден, преди да започне Сансите Сел. Самолетът излетя и се издигна над Лонг Кайланд, после се отправи на север към Бостън. Докато летяха над Масачузетс, Ариана си мислеше за чудесните монахини. Все още не се беше отказала напълно от идеята някой ден да се присъедини към тях. Но за сега реши да се довери на съвета на майка Елизабет, която настояваше, че мястото й кратко е във външния свят. Чувстваше се адски дръзка, задето се местеше в Париж съвсем сама. Но пък щеше да е за кратко. Скоро щеше да се върне в Съединените щати, успокои се тя и отпусна глава на облегалката. Щеше да си е у дома през април или най-късно май, на време за пролетта в манастира в Бъркшир. Вече не можеше да си представи да живее някъде другаде, освен в Света Гертруда. А сега отиваше в Париж да пие кафе с мляко, да яде круаса ни и да се запознае с загадъчен. Психиатър на име Яел. 9 Самолетът кацна на летище. Шарл Дюгол малко след 8 сутринта. Ариана изчака търпеливо на лентата за багажа и си прибра двата големи куфара. Беше помолила Шила да й кратко изпрати някои вещи от Нью-Йорк, но не мислеше, че щеше да има нужда от много. Носеше няколко плътни полувера и джинси, топло пълто, но не и летни дрехи. Планираше да приключи с Париж до лятото и да се върне в Бъркшир или в Нью-Йорк, където да си потърси работа. Смяташе да работи с деца, може би сирачета, или в приют за бездомни, нещо, свързано с бедните. Влиянието на Хорхе все още бе изключително силно. Тя взе такси от летището и съобщи на шофьора адреса на авеню Тфош. Шила и кратко беше дала кода за външната врата и когато влезе в кооперацията, портиерката я изгледа доста начумерено. От устата и кратко висеше цигара и имаше съвсем френски вид. Ариана се представи като новата наймателка, но жената не стана полюбезна. Добре дошла в Париж, засмя се Ариана на ум. Струваше и кратко се, че започва ново приключение. Беше учила френски в училище и говореше достатъчно, за да се оправи. След почти цяла година в Аржентина испанският и кратко бе много добър, но разговорът с таксиджията увери, че и френският няма да и кратко създава проблеми. Кварталът изглеждаше приличен и хубав, а Веню Фош много по-луксозно, отколкото очакваше. Намираше се близо до Триумфалната арка и Шанзелизе. Приятно място в хубав жилищен район в центъра, точно каквото тя искаше. А кооперацията беше безукорно поддържана. Имаше малък асансьор, който я качи до четвъртия етаж. Тя влезе в апартамента и се изненада приятно колко слънчев и топъл беше, дори в студения зимен ден. Огледа се и си спомни, че бе обещала да изпрати на монахините снимки на всичко. Което видеше. Възнамеряваше да започне с апартамента. Спалнята беше красива с розовите кретонени завеси и тясното легло с балдахин. Всекидневната изглеждаше малко вехтяла, сякаш повечето мебели бяха дошли от пазар, не имаше чар. А кухнята бе миниатюрна, но достатъчна за нуждите и кратко. Хладилникът беше абсурдно малък. Ариана остави куфарите си спалнята където имаше старинен висок шкаф вместо в граден гардероб, но бе достатъчно голям за скромното и кратко количество дрехи. В банята видя огромна старомодна вана. Тя се отпусна в нея и въздъхна от... Облегчение. Трудно и кратко беше да повярва. Намираше се в Париж. За първи път живееше сама в чужда страна и се чувстваше наистина пораснала. Сега бе сама навсякъде... Освен с любимите си монахини. Понякога се плашеше, че е съвсем сама в света. Ако и кратко се случаше нещо, никой нямаше да узнае или да се заинтересува. Е, Шила евентуално щеше да се досети, че изчезнала, ако спре да пише чекове и да използва кредитните си карти, но никой друг. Ариана не беше виждала приятелите си в Нью-Йорк след връщането си в Съединените щати. Чувстваше се прекалено различно от тях сега а и бе някак отчуждена след случилото се в Аржентина. А пък приятелите и кратко от Буенос-Айрес не бяха присъствали достатъчно дълго в живота и кратко, за да поддържа връзка с тях, след като напусна страната. Беше съвсем сама и понякога тази я ужасяваше. Опита се да потисне, излезе от ваната и се облече. Нахлузи чифт джинси, маратонки и топлояке и излезе на разходка. Тръгна по Шанзелиза и стигна чак до площад Конкорт, а после успя да намери площад Вандом. Разходи се по авеню Роял до Лувара и към Тюйлери. Носеше си карта, но помнеше достатъчно от Париж от пътешествията с родителите си, за да се ориентира поне в централната част на града. Зачуди се дали да ни изпие чаша чай в Риц, но бе отсядала там с баща си и той щеше да и кратко липсва прекалено много. Беше и кратко забавно да зяпа хората и магазините, докато вървеше. След три часа, когато се върна в апартамента си, бе изморена, но щастлива. Малко по-късно излеза отново, за да хапне нещо, и намери магазин, където продаваха печени пилета, френски хлебчета и сирена, а също и плодове. Отнесе храната от дома и вечеря е чудесно. Вечерта възнамеряваше да прочете някой от писмата на Хорхе защото се чувстваше самотна в апартамента, но после реши да не го прави. Вместо това сложи котията на най-горния рафт на шкафа. Легна си с книга в ръка и заспа към 10 часа. Събуди се в 7 на следващата сутрин, препече си филийка от френския хляб, хапна малко плодове и се облече в 8 и половина. Мисляше да вземе метрото, но се оплаши да не се загуби, затова хвана такси до адреса на Ял. Намираше се на улица, Напле в осми район. Ариана знаеше кода на външната порта и лесно намери малката къщичка в задната част на двора. Вратата беше боядисана в червено. Тя натисна звънеца и чукучешки лай. След миг и кратко отвори с сурово лице и дълга коса. Беше около 40 годишен, стоеше изпънат като струна и и кратко се усмихваше дружелюбно. Всичко в стойката и поведението му сочеше. Че е курав човек, и внезапно тя се оплаши. Ами ако се държи ужасно с нея и поиска да направи нещо прекалено болезнено... Замики кратко се прииска да се завърти и побегне, после старата немска овчарка до него я погледна и размаха опашка. Дори кучето и кратко се стори страшно отначало. Здравейте, аз съм Ариана Грегари, представи се тя учтиво. сякаш бе дошла да посети приятел. Ял ля флук. Отвърна той и я покани в малка всекидневна с удобни стари мебели. Стаята беше от онези, където можеш да прекараш цяла нощ в пиене, пушене и бъбрене с приятели. На масичката за кафе имаше пепелник и я и кратко каза, че може да запали, ако иска. Не и кратко предложи нищо за пиене, а и кратко посочи стол, където да се настани. Изчака да си съблече якето, после седна в голямото удобно кресло срещу нея. Почака още минута, сетне погледна стъмно си, почти черни очи. Косата му беше гърваново и въпреки зимния сезон той имаше тен. Изглеждаше като човек, който прекарва доста времен открито. По стените висеха снимки на яхти и явно обичаше да плава. Ял заговори делово. Защо отиде в Аржентина? Попита той. Гласът му не. Изразяваше никакво чувство, просто задаваше въпрос. Очите му не се отместиха от нейните и за миг. Първата и кратко реакция бе да отговори, че баща и кратко я беше накарал, но знаеше, че няма да справедливо. Да, отначало бе направила всичко възможно да разобеди баща си и дори бе отказала да замине. Но пък не можеше да го стави да тръгне сам. Затова бе напуснала работата си. Без скъсала с новото си гадже и бе потеглила с него. Баща ми бе назначен за посланик там и искаше да го придружа, за това заминах, отговори тя, като спести незначителните подробности. Ти искаше ли да заминеш? Неуморните очи не се отделяха от нея. Ариана изпита чувството, че Ял може да вижда право в душата и кратко, и просто трябваше да му каже истината. Не, не исках. Наскоро бях завършила колежа. Бях започнала работа, която харесвах. Излизах с мъж, с когото се забавлявах. Исках да си остана в Нью-Йорк. Казали го на баща си? Попита той, като запали цигара и я загледа внимателно. Да, казах му. И той те накара да заминеш, въпреки това. Ел се опитваше да си състави мнение за отношенията между Ариана и баща и кратко. Но тя не искаше да злепоставя Робърт, най-малко сега. Никога не беше го обвинявала за случилото се. Не го направи и сега. Майка ми беше починала предишната година и той не искаше да заминава сам. Държеше да го придружа, за това го направих. Беше боледувал тежко и се нуждаеше от помощта ми. А и смяташе, че ще бъде забавно и за двама ни. И наистина беше. Поне е за известно време. Ходехме по приеми всяка вечер, запознах се с много интересни хора. Пък и щяхме да останем там само три години. Това е доста време, отбеляза Яел. Говореше със силен френски акцент, но английският му беше отличен и разбираше абсолютно всичко. Сигурно ти се струвало като цяла вечност. Така беше отначало, но се влюбих в Буенос-Айрес след няколко месеца. И татко беше прав, беше възможност, която никога повече нямаше да ми се предостави. Възможност да бъдеш отвлечена и държана заложница три месеца? Дали подобна възможност си заслужава да се откажеш от работата и гаджето си в Нью-Йорк? Сухо попита той и Ариана се стресна. Върнали се на работа? Продължи Яел и тя поклати глава отрицателно. Защо не? Исках да се захвана с нещо различно след всичко, което стана. Например, да помагам на... Бедните. Преди работех за модно списание, но сега това ми се вижда повърхностно и лекомислено. Защо? Вече не обичаш ли модата? Невинно попита той. Искаше да проникне съзнанието и кратко, и досега се справяше добре. Ел огледа туалета и кратко, Ариана носеше скъпи джинси, семпъл, но луксозен полувер, обувки и чанта, баленсяга. Очевидно модата все още означаваше нещо за нея. Просто мисля, че е по-важно да помагаш на бедните, решително заяви тя. Кой ти каза това? Ел искаше да узнае кой още бе в ума и кратко, и преди да успее да се спре, тя отговори. Хорхе. И кой е Хорхе? Нежно попита той, като се наведе напред, за да си цигарата си. Тя се поколеба, преди да отговори. Беше наясно, че той сигурно знае отговора, но искаше да го чуе от самата нея. Водачът на групата, която му отвлече. А, да! Бунтовници, нали? Попита Ел и тя кимна. Защитникът на бедните, който обаче иска да получи 20 милиона долара откуп. Знаеш ли, че е имал сметки в Швейцария? Някога споделял ли го е с теб? Бяха се здобили с тази информация чрез един от информаторите си след смъртта на Хорхе. Не беше потвърдена, но вероятно бе вярна. Не, не го е споделял с мен, отвърна тя с тъжен поглед. Обежденията на Хорхе бяха толкова чисти, бе така изпълнен със съчувствие към бедните и враждебност към богатите. Наистина ли мислиш... Че давал пари на бедните? Попита Ял. Не знам. Казваше, че го прави, и му вярвах. Какво още ти каза? Ял задаваше въпроси науморно и бързо. Че ме обича, честно отговори тя. Мисля, че наистина ме обичаше, независимо какви са били убежденията му. Имахме невероятна връзка. Никога не съм познавала човек като него. А сега? Той липсва ли ти? Очите и гласът на Яел я караха да му каже всичко, дори да не и кратко се искаше да го направи. Беше омадюсващ и тя се чувстваше хипнотизирана. Малко и кратко напомняше за Хорхе, но Яел искаше от нея единствено истината. Всеки ден призна Ариана. Мисля за него непрестанно. Помалко отпреди, но все още мисля. Ял изглеждаше изненадан. Той даде ли ти нещо, което да вземеш със себе си? Негова дреха, важен за него символ или нещо, което е написал? Тя кимна. Имам любовни писма от него в котия, която той държеше на бюрото си. Даде ми я точно преди. Тя едва се насили да изрече думите в нощта. Когато нападнаха лагера и ме освободиха, той ми даде котията малко преди да умре. В нея има и негови дневници. Пишеше в тях всяка вечер. Пазя любовните писма в тази котия. Прибрах ги там, когато лагерът се подпали. Всеки ден ли четеш писмата? Ариана поклати глава отрицателно. Преди го правех. Сега ги чета понякога нощем, когато той ми липсва и съм тъжна. Не мисля, че някога отново ще срещна човек като него. Надявам се да не срещнеш, меко отвърна ел. Не и кратко го каза, но мразеше мъже като хорхе, които промиваха мозъците на жертвите си до такава стенен, че те вече не знаеха кои са. Четеш ли дневниците му? Не. Те са пълни с идеология и са твърде сложни за мен. Прегледах ги в началото. Прекалено са политически. Чета любовните писма, но не и дневниците. Но ги пазя. Къде е котията сега? Донесе ли я в Париж? Ариана носеше котията навсякъде със себе си, откакто хорхи и кратко я беше дал. В шкаф в спалнята ми. На висок рафт. А ако някой ти я отнеме или я загубиш, ще се разстроиш ли? Ариана го погледна паникюсано, оплашена, че той ще я накара да му даде котията. Не би могла да го направи. Яли изобщо не възнамеряваше да настоява за нещо подобно. Работата им заедно едва започваше и той просто искаше да си изясни положението. Да, притеснено отговори тя. Ще се разтруя. Тогава това ще бъде една от целите ни. Да спреш да четеш писмата му един ден. Не си длъжна да изкупваш неговите грехове, като работиш с бедните и правиш каквото ти е наредил. Не му дължиш абсолютно нищо. А и ако баща ти не беше платил откупа, той щеше да те убие, спокойно посочи Яел, но тя не му повярва. Той ме защитаваше от останалите мъже, бързо възрази тя. А кой мислиш и ме давал заповедите? Простичко попита Яел. Той е бил водач на групата. Искала да вярваш, че те спасява от тях. Точно така си станала зависима от него. Била единственият ти защитник флагера. Тък му това те объркало относно истинската му самоличност. После и кратко зададе нов въпрос, на който знаеше отговора. Бяхте ли любовници? Ариана Кимна, после добави, бях бременна с детето му. Изгубих го в нощта на нападението. Тя все още наричаше спасението си нападение, защото за нея то бе също така ужасяващо като деня, в който отвлякоха хората на Хорхе. Даже беше още по-страшно, защото бе. Извършено светкавично и умело и в резултат бе видяла Хорхе да умира. А и не знаеше кои са спасителите и кратко. Всичките му думи и действия са били предназначени да те объркат и да ти промият мозъка. Предполагам, че той бил единственият, който ти е давал вода и те е хранил, освобождавал те от оковите ти, каза Яел и Ариана Кимна отново. Правила любов с теб, повтарял ти е, че те обича. И е извадил страхотен късмет, че си забременяла толкова бързо. Това те е обвързало още повече с него. Знам, че не ми вярваш, но той не те е обичал, Ариана. Използвал те е. Това е част от плана му, също като откупа. Искал е парите на баща ти и твоя мозък и е получил и двете. Бил е умен човек. А ако беше останала с него, един ден щеше да те използва в бунта си срещу правителството. И все още те използва, що ми искаш да работиш за бедните, за да му доставиш удоволствие, вместо да изграждаш кариерата, на която си се наслаждавала преди. Не му дължиш нищо. Той щеше да те убие, без да мигне, ако това му вършеше работа. Но си била пополезна за него жива. И все още те контролира чрез писмата си. Искам да ми обещаеш, че ще ми казваш всеки път, когато ги четеш. Няма да те накажа или да ти се карам, но трябва да знам колко често ги четеш, за да мога да ти помогна. Мисля, че наистина ме обичаше, тъжно изтъкна тя. Довери ми се, кротко я посъветва Ял. Той не е бил способен на любов. Бил е опасен човек. И се играл опасни игрички с мозъка ти, добави той и я погледна напрегнато. «Искаш ли да се освободиш от него?» Ариана се поколеба за миг, после кимна. «Дори това да означава да разбереш със сигурност, че не те е обичал?» Тя кимна отново и се просълзи. «Била ли си влюбена в друг мъж някога?» «Дори да се беше влюбвала преди, то бе като невинна и наивна момичешка любов. Не и наистина. Излизах с младежи, които харесвах». И наистина започвах да изпитвам чувства към момчето, с което се виждах, преди да напусна Нью-Йорк. В гимназията имах гадже за няколко месеца, също и през първата година в колежа. Но те бяха хлапаци. А Хорхе беше истински мъж с впечатляващ ум. Опасен, извратен и впечатляващ ум, поправи ел. Ум, който унищожава хора. Щеше да те използва и да те захвърли когато вече няма нужда от теб. Вероятно, щеше да те убие, след като прибере откупа. Вече си знаела. Прекалено много. Щеше да си опасна за него. Просто си е играл с теб, Ариана. Не можеш да му посветиш остатъка от живота си. Трябва да се освободиш от него и от манипулациите му, ако искаш да имаш хубав живот. Един ден ще срещнеш мъж, когато ще обичаш. Не искаш Хорхе да те държи далеч от него за винаги. Трябва да оставиш случилото се зад себе си. Било е ужасен инцидент. Но си оцеляла. Не искаш да куцаш за винаги заради него. Точно за това съм тук, меко каза тя. Добре, Кимна Ел, усмихна се и се изправи. Значи знаем как трябва да действаме. Днес сложихме добро начало. Ще се видим утре. Ариана се надигна и го последва към вратата. Внезапно осъзна, че бе мокра от пот и имаше чувството, че е блъснал автобус. Беше останала при Яел три часа, но изобщо не забеляза как отлетя времето. Тя излезе на дълга разходка из Болонския лес след обед и размишляваше върху всичко, което Яел и кратко каза. Все още и кратко бе трудно да приеме думите му за истина. Част от нея все още вярваше, че Хорхия я беше обичал. Приемаше съветите на психиатъра с разума, но не и със сърцето си. Тя отида до Лувара, после се прибра пеше от дома. Сам Адам си кратко звънна на мобифона. Как мина? Попита той. Трудно, но той беше много мил. Звучи добре, каза сам с облегчение в гласа. През годините бе научил. Че Ял не винаги беше мил, но пък обикновено бе по-суров с мъжете, отколкото с жените. Може би защото беше французин. Сам се радваше, че не бе оплашил Ариана. Тя се нуждаеше от помощта му. Вечерта, когато отвори шкафа спалнята, Ариана видя котията на последния рафт. Изпита огромно желание да свали и отново да прочете писмата, но се въздържа. Искаше да каже на Ял на следващия ден, че не се е на изкушението. Внезапно изпита желание да му достави удоволствие, което беше първата стъпка към оздравяването и кратко. Тя си легна, без да вечеря, и дълбоко до другия ден. Събуди се на време, за да си скъпе, облече и да потегли към офиса на Ел. Този път той не и кратко се стори толкова страшен. Знаеше какво да очаква. Той кратко описа когнитивно-поведенческата терапия, която щяха да използват, като потупваше колената и кратко ритмично и я накара да затвори очи и да преживее отново деня, когато бе отвлечена. Тази техника се използваше понякога при хора, преживели изключително тежки травми. Ариана не искаше да. Си припомня миналото, но се доверяваше на Яел и се съгласи. Разказа му всичко с затворени очи. После той я накара да отвори очи и да го преживее отново. Тя се подчини и имаше чувството, че лети назад и мъжете, които я бяха отвлекли, се смаляват, докато тя отлиташе надалеч от тях. Днес изобщо не говориха за Хорхе, а само за бандитите, които я бяха отвлекли от колата. Тя се шашна, когато откри, че помни всеки от тях с пълни подробности. Все едно гледаше филм в главата си. Нужни и кратко бяха 4 часа да предаде всичко това на Яел и, и кратко стана зле когато приключиха. Но полетът зата впечатли, а и бандитите не изглеждаха толкова страшни отдалеч. Но когато се прибра от дома следобед, тя повърна. Разказа на Яел за това на следващия ден. Използваха същата техника, за да се върнат във всеки ден от пленничеството и кратко. После и Хорхе се появи във филма «Франните им дни заедно». Процесът беше дълъг и бавен, и в края на първите две седмици тя осъзна, че все още им предстоеше много работа. Може би шест месеца или най-малко три, но идеята да се прибере от дома след шест седмици се изпари. Ариана чете писмата на Хорхе два пъти през последните две седмици, винаги през нощите, когато се плашеше от спомените си и искаше да се увери, че той я обичаше. Любовта му не бе страшна като преживяното, когато я спускаха в котията всеки ден и я оставяха там под горещото слънце, докато той я спаси. Тя започна да разбира, какво е Елбей искал да и кратко каже още в самото начало. Винаги хорхи и кратко даваше вода и храна, водеше я до клозета и нареждаше да я извадят от задушаващия ковчег, да свалят въжетата от краката и ръцете и кратко, и я водеше до реката да си скъпе и поплува в хладната вода. Той беше единственият източник на облегчение в живота и кратко, лесно бе да проумее, защо си бе мислила, че обичаше. Натъжи се, когато осъзна, че хитрите му манипулации са били предназначени да я накарат да му се довери. Но все още вярваше, че той искрено се бе влюбил в нея. Любовта му и кратко се бе струвала прекалено истинска, за да се съмнява в нея сега, и все още вярваше в нея. Ял не спореше по въпроса. Предстоеше им работа, а нещата вървяха достатъчно бързо. Ариана беше добър пациент, откровен и напълно честен с него, а също и умно момиче. Ел знаеше, че един ден щяха да постигна целта си и тя щеше да се освободи от Хорхе. Беше убеден в това, а когато и Ариана се убедеше, щеше да се чуди как изобщо е вярвала на думите на изкусния измамник. Алато тогава трябваше да проявят търпение. Десет, през първите три месеца, чак до началото на май, Ариана се виждаше с Ел всеки ден, пет пъти седмично. Говореха подробно за всеки ден от пленичеството и кратко. За впечатленията и кратко, за нещата, които бе чула, какво и кратко бяха причинили, какви бяха похитителите и кратко, за убийството на шофьора и кратко и защо се чувстваше отговорна за него, както и за смъртта на баща и кратко, Робърт бе настоявал да заминат за Аржентина, а тя го бе молила да не го правят. Въпреки това сега Ариана смяташе, че и неговата смърт е по нейна вина. Бе започнала да осъзнава как Хорхе е манипулирал, контролирал и скривил мисленето и кратко но все още и кратко предстоеше много работа. След празника на 1 май, ден на труда във Франция, когато всички си разменяха емомини сълзи, Ела посъветва да идва при него три пъти седмично, за да напредват по-бавно и тя да има време и за други неща. Ариана често се чувстваше зле след сенсите им, особено когато той използваше. Когнитивната поведенческа терапия, която бе силно натоварваща. Отначало тя се възпротиви на идеята да го посещава само три пъти седмично. Ще съм тук през следващите 10 години, ако действаме толкова бавно, оплака се тя, като си даде сметка, че бе тук вече три месеца. Толкова лошо ли е? Защо бързаш да се върнеш? Ял знаеше, че в Съединените щати не очакваше много. Всъщност нищо. Освен монахините в Света Гертруда и празния апартамент на баща и кратко, нямаше мъж, нито работа, а и все още не бе решила с какво иска да се занимава. Не се нуждаеше от пари, особено след смъртта на баща си, но можеше да се заеме с нещо значимо. Беше споменала на Яел, че още не е взела наследството си, защото изпитваше вина, още едно от на Хорхе, който мразеше богатите. Ариана не искаше да е една от Лос Рикус. А платеният от баща и кратко откуп Куб дори не бе накърнил сериозно състоянието му. Робърт бе много богат човек и беше оставил всичките си пари на дъщеря си. Но Хорхия бе накарал да се чувства виновна заради происхода си и тя още не можеше да превъзмогне това. Ял се постара да и кратко обясни, че тревогите и кратко за бедните са достойни за възхищение, но ако отхвърляше парите на баща и кратко заради одобрението на Хорхия, значи го правеше по погрешната причина. Все пак той бе поискал 20 милиона долара откуп. И кой знаеше за какво щеше да използва парите? Да помогне на бедните, както твърдеше, или да си напълни гушата? Срубе информира Лоял, че Хорхе е изпращал пари в Швейцария и е натрупал сериозно състояние там. Затова това психиатърът често напомняше на Ариана този факт, за да развенчае претенциите на Хорхе за свята мисия. Мисля... Че се нуждаеш от време да правиш и други неща. Да се порадваш на париж, да се запознаеш с хора и да се сприятелиш с някой от тях, а не само да работиш с мен, каза Елф в отговор на изявеното и кратко желание да работи самоотвържено за бедните. Ариана бе готова да пожертва всичко, за да изкупи греховете си и да води живот на мъченица. Хайде да не запълваме целият ти живот с изтриването на хорхе, разумно е, посъветва той. Пък и не трябва да се отказваш от живота си, за да служиш на бедните. Не е зле да се позабавляваш с някои от нещата, които си вършила на времето. Иди на театър, на кино, на пазар. Ариана и изслуша напътствията му, но когато си? Тръгна, не бе убедена. Не се чувстваше готова да излезе навън в света. Плашеше се. Краят на лечението и кратко не се виждаше, но все пак се чувстваше по-добре. Небето бе металната котия и не бе чела писмата на хорхе от три седмици. Но пък вечно държеше котията наблизо, просто за всеки случай. Ял не възразяваше за това. Знаеше, че когато приключат, котията ще изчезне. А до тогава на шега я наричаха бутилката и кратко под леглото. Един ден Ариана излезе на приятна разходка. Забеляза голям магазин за домашни любимци и реши да го разгледа. Вътре я е посрещна богат асортимент от гощери, плъхове, мишки, порове и дори птичета, имаше и цяла стена с клетки на тъжни кученца, които очакваха някой да ги вземе в дома си. Различни породи териери, подели, няколко юркита и един особено тъжен на вид френски булдог от женски пол. Продавачът обясни, че била и стърсакът в котилото и затова кучката е необичайно дребна. Тя имаше черно петно над едното око и розово носле. А останалата и кратко козина беше бяла. Животното се втурачи напрегнато в Ариана и излая тихичко. Беше на осем седмици. Ариана попита дали може да подържи палето и в мига. Когато продавачът го извади от клетката, то се втурна в краката и кратко, залая и се заигра весело. Младата жена го вдигна и маничето облиза бузата и кратко. Животинчето беше невероятно сладко, но тя не искаше куче. Какво щеше да прави с него? Предстоеше и кратко сериозна работа с Ел, за да се излекува от преживената травма. Макар, че в палето нямаше нищо травматизиращо, беше само великолепно малко създание, което да обича. Благодаря ви много, каза тя на продавача, върна му кучето и излезе от магазина решително, гордо от себе си, че не се поддаден искушението. И на улицата чула е на палето, но си тръгна. На следващия ден разказа за случката на Ел. Защо не я купи? Любопитно попита той. Нарочно се лишаваш или наистина не искаш куче? Не знам, промълви тя замислено. Кучето може да е чудесна компания за теб, подхвърли психиатърът и погледна старата немсковчарка, която спеше в краката му. Тя присъстваше на всеки сеанс и очевидно следваше господаря си навсякъде. Ариана си припомни колко много обичаха кучета французите. Ще трябва да я разхождам, а и ако ми се случи нещо, поде Ариана, после сподели истинската си тревога. Ами ако? Някой ме нападне и отвлече, докато разхождам кучето? кратко беше лесно да признае страх си и Айл се зарадва, че го направи. Страхуваш ли се, че отново може да те отвлекат? Попита той и тя кимна с насълзени очи. Това не е твърде вероятно, особено във Франция. Тук няма бандити по пътищата. Дори не мога да си спомня последния път, когато е станало отвличане. Ариана бе наясно с това, но все пак се страхуваше. По-добре ли ще се чувстваш, стелохранител? Сериозно попита Яел. Предполагаше, че тя може да си позволи охрана, ако щеше да и кратко помогне да се чувства поспокойна. А и бе нормално да се плаши след преживяното в Аржентина. Не. Ще се чувствам глупаво, призна тя. Предпочитам да излизам сама като другите хора. Но ти не си като тях. Била си отвлечена и държана в плен три месеца. Другите хора не са преживели подобно нещо. Нормално е да се страхуваш. Да, предполагам, че все още ме страх. Тя се почувства по-добре, когато призна това и се замисли за кученцето. И още мислеше за него, когато си тръгна от офиса на Ел. Следобед се отби в магазина. Белият булдог беше още там и заподскача с радостен лай, когато я видя. Този път Ариана не устоя, дори не се и опита. Разговорът с Ел и кратко беше помогнал много. Купи всички необходими провизии, розова каишка с разноцветни камъчета и отнесе булдога от дома. Палето беше страхотно воодушевено и Ариана се заливаше от смях, докато се гоняха из апартамента и си играеха. На следваща сутрин не и кратко предстоеше посещение при Яел, той и кратко бе дал свободен ден, затова заведе кученцето на разходка. Беше още твърде малко, за да си играе с другите кучета, но когато Ариана го стави на тревата, то се втурна да тича щастливо, докато се изтощи. После се търкули по гръб и протегна лапи във въздуха. Беше невероятно сладко и хората наоколо му се усмихваха. Ариана реши да го нарече Лили и на другия ден я занесе в офиса на Ел. Старата немска овчарка само подуши гостенката и се оттегли. Лили спа в краката на господарката си през цялото време, а след сънса Ариана е заведе в тюйлери. Кученцето се оказа чудесна компания. Ариана дори имаше чувството, че се е здобила с нова приятелка. През следващите три месеца тя посещаваше Яел три пъти седмично и започна да се чувства значително по-добре. После той е изненада с новината. Че заминавал на почивка за месец. Яел имаше платноходка в Южна Франция и планираше да плава с нея до Италия заедно с съпругата си, децата и още една двойка. Приключихме ли? Изненадано го попита Ариана. Работеше с него вече 6 месеца. Мислиш ли, че сме приключили? Подхвърли той многозначително, а тя поклати глава. Металната котия все още стоеше в шкафа, а тя бе чела писмата на Хорхея само преди няколко дни. Чудеше се дали някога щеше да превъзмогне тази си потребност. Но пък не бързаше да напусне Франция. Чувстваше се щастлива тук. Харесваше апартамента си, а няколко пъти дори на Екола и се разходи с провинцията, което бе сериозна стъпка за нея. Първия път очакваше да отвлекат, но после престана да се страхува и шофираше спокойно. Навсякъде водеше Лили със себе си. Чувстваше се в по-голяма безопасност колата, но пък трябваше да разхожда Лили в парка. Постепенно ставаше все посмела и се насилваше да излиза редовно. Кога ще се върнеш? Попита тя психиатъра, нямаше представа какво ще прави в негово отсъствие. Ял беше центърът на живота и кратко в Париж, макар че тя ходеше по музеи, изложби, търгове и пазар, редовно разхождаше кучето. Присъствието на Лилия правеше посмела, макар че палето бе прекалено малко, за да защити. Но пък и кратко създаваше иллюзията за закрила. Ще се върна след един месец, в края на август. Тогава ще възобновим работата. Цяла Франция щеше да е затворена през август. Дори някои ресторанти и магазини. «Кога мислиш, че ще приключим, Рел? Попита тя и гласът ти кратко прозвуча обезкоражено. «Когато унази котия вече не в шкафа или под леглото ти и не изпитваш нужда да четеш писмата?» Тя се чудеше, колко ли време щеше да и кратко е нужно, за да постигне тази цел. И Ела уверяваше, че просто щеше да се случи някой ден, но никой от двамата не можеше да каже кога. Ариана мислеше за Хорхе много порядко, но влиянието му не бе изчезнало напълно. Все още се стремеше да е жената, която той обичаше. Или поне твърдеше, че обича. Заминаването на Яел за цял месец накара Ариана да се запита дали да не направи същото. Най-кола и подкара към Южна Франция, като спираше на местата, които бе искала да посети. Разбира се, Лили беше с нея и спеше на предната седалка. Ариана отида в Ексан Прованс и Сен-Пол стигна до Сентропе и прекара 10 дни там, после подкара обратно към Париж. Пътуването и кратко отне три седмици, като изпръщаше картички от различни места на монахините в света Гертруда. През последните три месеца им бе изпратила по имейла и доста снимки на Лили. Докато пътуваше, тя прочете и книгата за стокхолмския синдром, която Ял и кратко беше дал а също и биография на Пъти Хърст, която си купи лично. Пъти също бе очарована от похитителите си. И двете книги ясно и кратко показаха какво се случило с нея. Обясниха и кратко чувствата към Хорхе, любовта и кратко, зависимостта и кратко, създадена умело от него. През септември тя възобнови работата си с Ел. Сега той я подтикваше повече, защото му беше казала, че няма търпение да свършат. Но дойде коледа и още не бяха стигнали до сериозен резултат. И тогава тя осъзна, че забременяването и кратко бе още един от начините на Хорхе да манипулира. Той се бе стремил да притежава и да промие мозъка и кратко, а тя беше толкова отчаяна и оплашена, че се бе прилепила към него, купнейки да повярва в любовта му. Беше изгубила всичко друго, майка и кратко бе починала предишната година, а после и баща и кратко, когато отвлякоха. Готова ли си вече да се откажеш от котията? Постави пред нея крайното предизвикателство Яел. Може да е чудесен коледен подарък за самата теб. Би могла да опаковаш елегантно и да погребеш или изхвърлиш. Но мисълта да заличи и последната си връзка с Хорхе, а ужасяваше. Все още не бе готова да се откаже от иллюзията за любовта му, нито от символа и кратко, писмата. Ами ако никой мъж вече не ме обича? На 25 с твоя външен вид, умичар, не ми се вижда, вероятно, усмихна се Еел. Може би след нова година, каза тя предпазливо, а той не настоя. Трябваше сама да стигне до решението да изхвърли котията. По коледа Еел отиде на ски за една седмица и чак през януари отново заговориха по темата. Ариана работеше с него почти 12 месеца. Годишнината от първата им среща щеше да е след няколко седмици, и тя внезапно взе решение. Готова съм, заяви задъхано. Мисля, че свършихме. Вече не желаеше хорхе в живота си, нито дневниците, нито писмата му. Беше и кратко писнало да гледа котията на рафта в шкафа. Напомняше и кратко за най-ужасните дни в живота и кратко. Първата ни среща беше на 2 февруари. Ще се отърва от котията на този ден. След като изрече това, Ариана се почувства очудващо самоуверена. И как ще го направиш? Поинтересува се Яел. Сценария трябваше да си я е нейн, това бе нейната победа да извоюва свободата си. Мисля да я заровя някъде. Може би, докато разхождам Лили. Ще го направим заедно. И ще оставиш съдържанието и кратко вътре? Ариана се замисли и поклати глава отрицателно. По-добре да изгоря дневниците и писмата и да сложа пепелта в котията. Ще е нещо като кремация. Представи си как го извършва, а Яел кимна одобрително. Всеки човек трябваше да намери свободата си по свой собствен начин. Добре, значи на 2 февруари. Искаш ли да дойда с теб? Не, отказа тя тих глас. Искам да го направя сама. В известно отношение това бе да погребе Хорхи и любовта, която си беше мислила, че споделяха. През нощта на 1 февруари тя сложи пилотската котия в металната мивка в кухнята, извади внимателно писмата и драсна кибрите на клечка. Лилия наблюдаваше с интерес, сякаш разбираше, че прави нещо важно. Ръцете на Ариана затрепериха. Когато краищата на листа покафеняха и писмото започна да се накъдря. Без да мисли, тя духна пламъците и ги изгаси. Внезапно видя горещото тяло на Хорхе подпадналото дърво в нощта, когато освободиха. Огънят бе прекалено символичен и кратко напомняше твърде много за унази нощ. Тя опита отново с друго писмо, но пак загаси пламъците също така бързо. Погледна дневниците... Но те бяха прекалено дебели, за да горят. Бяха седем на брой, изписани с почерка на Хорхе, също като купчината писма. Зачуди се дали да звънне на Яел за съвет, но знаеше, че трябва да вземе решението сама. Е, какво мислиш? Попита тя Лили и кучето наклони глава на една страна. В крайна сметка Ариана реши да не гори писмата. По-добре да ги остави в пилотската котия заедно с дневниците и да зарови всичко в парка на следващата сутрин, когато изведе Лили на разходка. Намери малка лопатка в едно от кухненските чекмеджета и се помоли земята да е мека, за да изкопае достатъчно голяма дупка. И тогава всичко щеше да приключи. Погребваше Хорхе в Париж и го прогонваше от сърцето и ума си. Крайно време беше. Вече бе готова да продължи живота си. Ариана се отпусна в леглото, но нямаше търпение да настъпи сутринта. Събуди се още преди зазоряване и надникна навън. Валеше силен сняг и това щеше да затрудни да отиде в парка и да зарови котията. Надяваше се времето да се промени. Трябваше да свърши работата точно в този ден. Беше символичен. Преди малко повече от две години израелските командоси освободиха от плене и кратко и се навършваше година. Отка и кратко помагаше да си възвърне разума. Не искаше да чака повече. Крайно време беше. Снегът се превърна в дъжд след обед и най-после спря към 4 половина. Навън бе още светло. Земята беше мокра, но тя сложи каишката на Лили и взе очуканата котия в ръка. Носеше я със себе си отмига, когато хорхе и кратко я повери. Бе му засвидетелствала много повече уважение отколкото той заслужаваше. Хорхи не заслужаваше любовта и жертвоготовността и кратко, нито объркването и кратко след освобождението. Същност си беше заслужил само. Съдбата, която го сполетя накрая. Ариана вече бе обедена в това. Не се съмняваше и за миг. И нямаше търпение да се отърве от котията с писмата и дневниците му. Струваше и кратко се, че проклетият метал почти изгаря ръката й кратко. Тя потегли към багатъл с Лили, кутията и металната лопатка. Поразходиха се и тя откри разчистено място с храсти наоколо, където пръста беше мека. Пусна кайшката на Лили, тъй като знаеше, че тя ще, ще да остане близо до нея и започна да копае. След дъжда бе много полесно, отколкото очакваше, и изкопа дупката бързо. Сложи котията вътре и изрече кратка молитва за живота, който почти бе изгубила, но най-после си бе възвърнала. Затрупа котията с влажна пръст и е отъпка. Така ти изчезна завинаги от живота и кратко. И остатъкът от него можеше да започне сега. Напълно променен, но може би по-добър след всичко, което беше преживяла. Тя постоя и погледа отъпканата пръст, гроба на пилотската котия и съдържанието и кратко. С Богом, тихо каза Ариана и си тръгна, хванала каишката на Лили. Двете тичаха обратно до апартамента. Никога преди Ариана не се себе чувствала толкова свободна. Ариана и Маршал. Единалесът, когато Мършъл пристигна в Париж, валеше сняг. Той излезе на терасата на апартамента си и загледа гигантските снежинки, които се сипеха от небето. Гледката му напомни за вълшебна приказка и той си помисли, че никога не е виждал нещо толкова красиво. Разопакова багажа си и излезе на пазар. Купи си продукти за вечеря и бутилка червено вино. Реши да се поглези, за да отпразнува пристигането си в Париж. Снегът се превърна в дъжд, когато се върна в жилището. Стенли го гледаше тъжно. Искаше да излезе навън, но валеше като изведро. Ще сключим сделка, каза Маршал на кучето. Задръж още малко и ще те заведа в парка, веднага щом спредавали. Едрото кучи скимтя и се просна на пода, сякаш мрачно приемаше условието, но не го одобряваше. Час по-късно дъждът спря. Маршал не държеше на разходката, но трябваше да спази обещанието си. Облече си пълтото и завърза вълнен шал. Беше постудено, отколкото във Вашингтон. Но въздухът беше чист и свеж. Стенли също не хареса времето, но все пак се затича. Маршал бе видял къде се намира паркът и се запъти натам. Забеляза красива руса жена пред себе си, която разхождаше малко бяло куче. Тя си купи билет на входа на. Парка и влезе вътре, стиснала котия в ръка. В жената имаше нещо грациозно и загадъчно, което заинтригува Маршал. Той влезе в парка след нея. Макар да бяха на разстояние, Стенли се заинтересува от малкото бяло куче и се втурна по му. Мършъл едва го удържа и го принуди да се разхождат бавно. Русата жена изчезна някъде напред, после той я види отново, когато двамата са Стенли завиха по алеята. Бе се навела над нещо до храстите. Отначало начало си помисли, че почиства след кучето си. Котията бе оставена на земята, а кучето е наблюдаваше как копае дупка. После жената протегна ръка към котията, метална и доста очукана. Маршал се засрами, че е зяпа така напрегнато, но бе необичайно развълнуван. Жената беше красива, но лицето й кратко бе много тъжно, когато постави котията в дупката. Видя я е да затваря очи и да изрича няколко безмълвни думи. Той и Стенли продължиха напред по алеята и подминаха жената. Маршал обаче видя как лицето и кратко доби спокоен и щастлив вид, тя хвана каишката и двете с кучето се отдалечиха. Като че литък му се бе освободила от тежко бреме и той се зачуди какво ли имаше в кутията. Маршал бе обучен да наблюдава хората и да търси нещо необичайно и нещо в русата жена го накара да застане на штрек. Проследия с поглед как излиза от парка, тичайки с кучето си. Лицето й кратко бе озарено от широко усмивка и тя сякаш летеше. Очевидно бе изпълнила мисията си и внезапно старите му инстинкти го накараха да се запита дали не беше извършила нещо незаконно и нередно. Не изглеждаше такъв тип, но човек никога не можеше да е сигурен. И на постранни неща се беше натъквал. Котията беше прекалено малка, за да крие труп, и той дори се засмя, че му е хрумнало такова подозрение. Може би погребваше домашен любимец, но в такъв случай тя не би се усмихвала. Очевидно бе пощастлива при излизането си от парка, отколкото при идването си тук. Действията й кратко му се сториха странни и подозрителни, а и когато двамата са стенли минаха отново покрай мястото, кучето го задърпа към храстите, където бе зарувена котията, сякаш и то бе усетило нещо. Все пак си беше хрътка. Спокойно, момче, предупреди го маршал. Земята под краката му беше хлъзгава от дъжда, а равновесието му не бе добро, като преди, заради съсипаната ръка. Маршал използваше дълга каишка, когато водеше. Стенли в парка и кучето вече се опитваше да разруви дупката. Копаеше трескаво и Маршал се зачуди, каква ли миризма излъчва котията. Стенли го погледна, сякаш очакваше помощ от него. — Не ме гледай, справяше чудесно. Аз имам само една здрава ръка. Кучето вече бе открило котията и лаеше. Маршал се запита дали Стенли бе усетил миризмата на жената и кучето и кратко, или нещо в съдържанието на котията го тревожеше. Инстинктите му на Ченге го правеха прекалено любопитен, за да искушението. Той се наведе и измъкна котията. Беше стара пилотска котия. я предпазливо... Защото не знаеше какво може да има вътре. Оказа се, че е купчина писма, едно от които обгорено. Под писмата намери няколко малки тетрадки. Нямаше нищо притеснително, нито дрога, нито останките на дребно животинче, само писма и тетрадки. Канеше се да върне котията в дупката, когато любопитството му наделя. Запита се защо жената бе заровила писмата, вместо да ги изхвърли. Нещо необяснимо го привлече към находката. Избърса пръста от котията и отъпка земята, така че жената да не разбере за изчезването и кратко, ако някога се върне тук. После погледна Стенли засрамено. Знам, че е абсурдно, но съм пенсиониран агент. Какво да кажа? Порождение съм настроен подозрително. Вероятно са писма от свекърва и кратко, която мрази. Или дневниците на 14-годишното и кратко дете. Но пък красивата блондинка не изглеждаше достатъчно възрастна да има 14-годишно дете. По-скоро ставаше дума за гадже, на което бе едосана. Но все пак старата и на пилотска котия му се струваше странна. Имаше някаква загадка, или пък просто му се искаше да се натъкне на нещо интересно. Маршал се изправи, пъхна котията подмишница. Хвана кайшката на Стенли и се отправи към изхода. Кучето го гледаше одобрително и Маршал му заговори като стар приятел. «Не ме гледай така!» Ти я изрови. Какво очакваше да направя? Кучето подсмръкна и погледна настрани, после се втурна след някаква птичка. Излязох от парка след няколко минути. Маршал имаше чувството, че носи че са съкровище. Нямаше търпение да разбере, защо жената бе заровила писмата. Вероятно, отговорът бе повече от банален, но пък можеше и да се окаже интересен. Е, след като ги прочеташе, щеше да ги схвърли. Не смяташе да рискува да ги. Зарови обратно и тя да го хване, ако случайно се върнеше в парка. Щеше да се освободи от тях по някакъв друг начин. Остави котията на кухненската маса, намокри парцъл и я почисти. Меката пръст падна лесно. Маршал отвори бутилка, шато мърго и си сипа. Виното бе подарък за самия него да отпразнува пристигането си в Париж. Охили се широко при мисълта, че сега си имаше и загадка, която да разреши. Почувства се като Шерлок Холмс, докато отнасяше металната котия до коженото канапе. Отвори котията и извади писмата. Прочета обгореното и с очудвана осъзна, че бе написано на испански. Запита се дали блондинката е испанка. Пламенното писмо бе адресирано до Ариана и подписано с Хорхе. Очевидно любовта им бе страстна и силна. Нямаше и следа от проблеми или скандали. Хорхе описваше колко чудесни са устните, очите и тялото й кратко, докато се любеха. Беше малко неудобно да чете толкова интимно писмо, Особено след като бе видял жената. Маршал обаче забеляза, че нямаше дата. Обгорените краища го заинтригуваха. Може би тя бе започнала да го гори, а после си бе променила решението и вместо това бе заровила котията. Той отпи от виното и се облегна назад, за да прочете останалите писма и дневниците. Вече бе нощ, той седеше в топлия улютен апартамент, развълнуван от писанията на някакъв човек на име Хорхе. Знаеше само, че Ариана, която и да бе тя, независимо дали берусата хубавица или някоя друга, сигурно бе страхотна жена, щом бе вдъхновила подобни писма. 12- Маршал възнамеряваше да прочете само няколко от поне 30 писма, спретнато подредени едно върху друго. Но всички бяха изпълнени с толкова любов, страст и напрежение, че той просто не успя да спре. В полунощ вече ги бе изчел и се захвана с един от дневниците който му се стори доста по-интересен. Писмата му напомняха твърде много на Ромео и Жулиета. Мъжът, който ги бе написал, обясняваше как те двамата трябвало да се слеят в една личност, опитваше се да убеди любимата си, че вече не би могла да съществува без капоценното му присъствие и би трябвало да изостави предишния си живот, за да с него. Често и кратко го повтаряше. Според Маршал, всичките 32 писма бяха написани за кратко време, а в тях ставаше дума и за детето, което тя носеше. Очевидно Ариана е била бременна, но каквото и да се. Бе случило между тях и каквито и лъжи да и кратко бе наприказвал Хорхе, за да накара да го последва в нов живот, те не бяха свършили работа. Тя погреба писмата в Париж и беше съвсем сама, когато го направи. Може би сега имаше съпруг или приятел и не искаше той да ги намери. Или пък Хорхе се бе оказал лош човек, въпреки нежните му думи. Всъщност доста от излиянията му звучаха идиотски на Маршал, особено идеите му за сливане и как тя трябвало да зареже спомените за предишния си живот. Това бе прекалено откачено и вероятно и русата хубавица бе решила така. Дневникът също бе написан на образован испански с елегантен почерк, на какъвто учеха в езуитските училища, най-вече в Европа. Идеите на Хорхе звучаха също така крайни, както и романтичните му пориви. Говореше за нов ред и нов свят, където всичко, съществувало до сега, трябваше да бъде унищожено. Бедните щяха да се надигнат и да завладеят света, а богатите да бъдат наказани и свалени от власт. Класическа революционна философия, предадена с прекалено много думи. Явно този тип обичаше да се слуша как говори. Май страдаше от месиански комплекс и искаше да управлява света. Същевременно мразеше диво вишите прослойки и всички богати. Маршал погледна Стенли, когато откъсна поглед от писанията. Звучи като комунист, ухили му се Маршал и отпи нова глътка от прочутото вино. Кучето се търкули на пода и се направи на умряло. Маршал възобнови четенето. Не знаеше в какъв ред са сложени дневниците, затова започна с най-горния. В него авторът пишеше за жената която бяха отвлекли. Спарите на баща и кратко ще ли да финансират движението си в продължение на години, което според Хорхе бе върховна ирония. Която и да беше жената, той я смяташе за страхотна плячка. Описваше кака държали в котия, а следобед той е освобождавал от тясното зловещо пространство. Хваляше се, че скоро ще е негова. Точно тази увереност накара Маршал да прочете пасажа отново. Отвличането и държането в котия звучаха доста страшно. Понататък Хорхе отново споменаваше жената, но този път вече а наричаше Ариана. Обясняваше колко е красива и как обичал да гледа, докато се къпе в реката. Значи и в дневниците се говореше за нея. Маршал се почувства неудобно. Почувства се като вуайор, но пък долови в думите на Хорхе за Ариана насилие. Власт... Притежание и пълен контрол. Това го накара да настръхне. Този тип определено не му харесваше. След малко стигна до пасаж, в който се споменаваше, че хората му убили нейния шофьор. Маршал се събуди напълно и осъзна, че прочетеното му напомня нещо. Не се сещаше какво точно, но части от дневника определено му звучаха познато. Той се опита да довърши първия дневник. Но заради часовата разлика и умората от пътуването заспа с него в ръка. На следващата сутрин, когато се събуди, слънцето огряваше стаята, а Стенли побутваше здравата му ръка. Минаваше 10 сутринта. Добре, приятел, дай ми минута, и сумтя Маршал и се надигна. Наплиска лицето си, охили се на дрехите, с които беше спал, нахлузи плетена шапка върху несресаната си коса и облече пълтото си. Стенли го чакаше до вратата. Маршал му сложи каишката и двамата се спуснаха бързо по стълбите и се отправиха към парка. Мършъл купи билет за многократен достъп до парка и се затича по алеята с кучето. Веднага след като минаха зад завоя, видя Ариана, застанала близо до мястото, където бе заровила котията. Носеше късо пълто и червен шал. Бялото и кратко кученце беше с нея. Маршал се надяваше, че тя не е решила да си вземе котията и да открила, че липсва. Ариана не го видя, но по лицето му беше изписана вина. Стенли опа на каишката, за да се добере до бялото кученце. Хайде, спря го Маршал и дръпна каишката. Стенли го последва неохотно и минаха покрай жената. Тя не изглеждаше разстроена и скоро се отдалечи от мястото, където бе заровила котията. Очевидно не знаеше, че изчезнала. Маршал забави крачка и я огледа. Дългата и кратко руса коса беше сплетена на плитка. Ариана май усети, че наблюдава, обърна се и очите им се срещнаха, после тя продължи напред. В погледа и кратко не се четеше нищо. Изглеждаше разсеяна и явно не се заинтригува от маршал. След няколко минути тя и кучето и кратко излязоха от парка. Той потича със Стенли още известно време, после се прибраха от дома. Маршал се просна на канапето и отново се зачете в дневника. Свърши първия предобед, взе си душ, преоблече се, хапна и се захвана стория. В него не намери нищо интересно, само откачани политически идеи, които го текчиха. Но третият го разбуди напълно. В него Хорхе говореше за брат си Луис. Пишеше, че един ден той щел да стане президент и тогава щял да помогне на Хорхе да промени света. Според него Луис умно криял истинските си убеждения и мамел всички наоколо. Двамата братя просто изчаквали подходящото време. Хорхе обещал на брат си част от парите от откупа. Луис възнамерявал да закупи с тях оръжие от Боливия и Еквадор и да вложи остатъка в тайна сметка. Маршал се за разхождане спокойно. Докато четеше, нямаше представа от коя южноамериканска страна бяха братята. Невъзможно бе да се разбере. В дневника ставаше дума за планини и гори, които можеха да се намират навсякъде, и за момент той се зачуди дали не беше Колумбия. И още по-силно му се прииска да узнае нещо повече за момичето. Предположи, че и тя беше от Южна Америка и умираше да разбере коя е. Някакво шесто чувство му подсказваше, че е по-важна. Отколкото му се стори, когато я видя в парка с кучето и кратко, чете цял следобед и приключи и с три от дневниците. Откачена история Намираше се в Париж, а си остана в апартамента цял ден, за да мисли за непозната жена и да чете дневниците на любовника и кратко, който очевидно бе лут революционер. Мършъл се зачуди дали тя бе пристигнала в Европа, за да купува оръжия, но пък в такъв случай защо бе заровила котията с любовните му писма? Може би, за да не бъдат намерени, ако я арестуват. Момичето в парка изглеждаше изискано и невинно, но след години работа под прикритие той знаеше, че външният вид не означаваше. Нищо. Запита се къде ли живее Ариана. Очевидно някъде наблизо. Прочитаното през деня го държа Буден почти цялата нощ. Той си направи омлет за вечеря и допи виното. Ариана прекара деня много по-добре от него. След разходката в парка отида да се види сеел и го погледна победоносно в мига, когато влезе вътре. Направих го. Извика тя щастливо, като си свали пълтото и го остави на стол. Беше довела със себе си Лили, която подуши немската овчарка, после скочи на канапето и се сви. Беше свикнала със сеансите им и през повечето време спеше скута на Ариана. Вчера зарових котията. Тък му преди се тъмване. Готово. Свършено е. Вече нямам нужда от нея. Ариана така и не бе прочела дневниците, тъй като скучните идеи в тях отекчаваха. Бе задържала котията заради любовните писма. Как се чувстваш? Като свободна жена. За първи път от две години. Най-после съм свободна. Беше положила много усилия да постигне това. Ел се усмихна доволно. Случаят и кратко не беше лесен. Ариана бе свестен човек с непоклатимо достоинство и бе толкова лоялна, че бе пазила спомените за Хорхи и вярата си, че той бе добър човек, макар това само да и кратко вредеше. Но най-после се бе излекувала. Изглеждаше нов човек и агонията от изминалите две години се бе изпарила от лицето и кратко. Беше свободна и Яел се радваше за нея. — Какво ще правиш сега? — попита той. Тя още не беше решила, но бъдещето и кратко се струваше привлекателно. До сега просто не бе успявала да види, че има бъдеще, тъй като и кратко бе нужно доста време да прогони хорфа от живота си. — Ще се порадвам на Париж известно време, — каза тя и добави, че тък му бе подновила договора за наем. — Може и да попътувам малко. Искаше да отиде в Италия, макар още да се притесняваше да пътува сама, но пък смяташе, че в Италия е безопасно. Никога вече не би отишла в Южна Америка, но в Европа нямаше проблеми. Може да се опитам да се върна в модното списание или да си потърся работа в някое от големите списания, например Вок. Не искаше да се прибира в Нью Йорк. Там не очакваше нищо. Но пък беше два на 25 и целият живот и кратко предстояше. Хорхе най-после беше изгубил влиянието си върху нея. Незаравянето на котията я беше освободило. Свърши работата сама с помощта на Ел. Струва ми се, че имаш доста планове, подхвърли психиатърът. Почувствал се горд с нея. Тя бе работила усърдно, за да постигне целта си, и бе последвала съветите му. Приключихме ли? Предпазливо попита тя, оплашена да чуе отговора му. Знаеше, че я елще и кратко липсва. Да, приключихме, тихо отговори той, запали цигара и я погледна. Ариана беше много красиво момиче и чудесен човек. И един ден щеше да направи някой късметлия много щастлив. Надяваше се това да стане скоро. Не искаше да остава сама. Беше се привързал към нея по време на работата им и желаеше само най-доброто за пациентката си. «Ще ми липсваш», внезапно каза тя. Ял беше центърът на живота и кратко в продължение на цяла година. И нейн е спасител. Никога нямаше да успее да се освободи от Хорхе без неговата помощ. Той спаси живота и кратко и тя изпитваше безкрайна благодарност към него. «Дръжме в течение, Ариана». Искам да знам с какво се занимаваш. Обещавам, че ще те информирам. Ще остана в Париж известно време. Може би до другото лято. Или по-дълго, ако си намеря работа. Яел я прегърна на сбогуване. Мисълта, че никога вече няма да се върне тук, и кратко се стори адски странна. Беше посещавала Яел почти всеки ден цяла година, и той знаеше всичко за живота и кратко. След обед, когато се прибра, тя звънна на Сам Адамс във Вашингтон. Той так му влизаше в кабинета си и се изненада, когато чу гласи кратко. Не бяха говорили цяла година. Всичко наред ли е? Загрижено попита той. Напълно. Обаждам се да ти благодаря. Так му приключих целогодишната ни работа, Сел. Мили Боже! Мислех, че сте свършили преди месеци. Още ли си в Париж? Да. Дипломирах се днес и за това се обаждам. Отне по-дълго, отколкото очаквахме. Как се чувстваш? Ариана му се стори весела и щастлива и той се зарадва. Тя беше мило момиче и не заслужаваше кошмарите, които бе преживяла. Отлично, увери го тя, но не му каза, че е погребала котията с писмата. Това бе нещо между нея и Ел. Единствено важеше крайният резултат. Вече бе свободна. Духът на Хорхе вече не нея турмозаше. Нямаше власт над нея. И най-после разбра колко лош човек бе той. Сега просто трябваше да продължи живота си. Вече не се чувстваше виновна дори за смъртта на баща си. Само тъжна. Кога се връщаш в щатите? Не знам. Не още. Харесвам апартамента си. Взех си куче. Ще опитам да си намеря работа тук. Искам да попътувам из Европа. Целият. Свят бе открит пред нея благодарение на трудно изволиваната свобода. Сам изпита дълбоко уважение към смелостта и упоритостта и кратко. Знаеше, че я е суров наставник, но пък бе най-добрият в областта си. Сам не я попита дали се вижда с някого. Въпросът бе прекалено личен, а и подозираше, че все още е сама. Първо трябваше да прогони призрака на Хорхе. Очевидно я ел и кратко бе помогнал да се справи с това. Сам искрено се радваше за нея. Ариана бе млада и бе време да започне нов живот. Е, дръжме в течение. И ми се обади. Ако се върнеш в Штатите, заръча той, но се зачуди дали срещата с него, макар и само на чаша кафе, нямаше да и кратко върне болезнените спомени. Ариана изведе Лили на разходка над вечер. По това време Маршал бе потънал в четвъртия дневник на Хорхе, в който той отново говореше за брат си. По думите му си личеше, че Луи се високопоставено правителствено лице, което играеше двойна игра и тайно симпатизираше на малката революционна армия на брат си явно бе положил доста усилия да им помогне да си създадат солидна финансова база. Хорхе намекваше, че серията отвличания бе идея на брат му. Също така изразяваше убедеността си, че Луис ще му помогне да свалят правителството, и този ден наближаваше. Докато четеше, Маршал се мъчеше да отгадне кой е Луис, но пък не знаеше дори за коя страна ставаше дума. Ай Хорхе никога не споменаваше фамилни имена. Загадката подлодяваше Маршил и той, че те цяла нощ и продължи на следващия ден. Не беше възнамерявал да се занимава с подобни неща в Париж, но се пристрасти към четивото. Изпитваше дразнещото подозрение, че се бе натъкнал на нещо важно, но нямаше представа как да действа, нито на кого да се обади. Щеше да изглежда смахнат, ако обясни, че е изровил котия с любовни писма и дневници, погребана в парк в Париж, от които е научил че южноамериканско правителство може би предстои да бъде свалено. Не знаеше и кое точно. А твърде много правителства в Южна Америка си имаха сериозни проблеми. Тази мисъл го притесни толкова силно, че два дни покъсно, когато свърши и последния дневник и се убеди напълно, че е прав, той звънна на Бил Картер в Абана. Една от нещата, които го плашеха най-много, бе, че в няколко от дневниците Хорхе споменаваше, че е разказал всичко на Ариана. И ако високопоставеният му брат бе наясно с това. Тя бе изложена на сериозен риск. Хорхе му изглеждаше опасен човек. Беше един от онези странни светила с гениален мозък, които се побъркваха и минаваха на тъмната страна. Очевидно и брат му не беше по-добър, а играеше изключително опасна двойна игра. А във всички дневници Хорхе твърдеше, че времето им наближавало. Бил Картер се изненада и зарадва, когато чу глас на маршал. Ужасно съжаляваше за случилото с него. Маршал бе невероятно добър агент. Бил нямаше представа какво той ще прави сега, освен да си прибира пенсията, а му предстоеше дълъг живот. Уви, страхотната му кариера завърши с куршум в лявата ръка. Разбира се, маршал можеше да се захване с безброй неща, но страстта му бе работата под прикритие. А нямаше с какво да я замени. Къде си? Попита Бил. В Париж. Късметлия, подхвърли Бил, но и двамата знаеха, че не бе съвсем прав. Пристигнах преди четири дни. Знам, че звучи откачено, но мисля, че се натъкнах на нещо. За Бога, не ми казвай, че преследваш наркотърговци в Париж. Не, по-скоро революционери. Натъкнах се на едни дневници и не съм сигурен какво точно означават. На испански са и разполагам само с малки имена. Част от нещата ми звучат познато, но не знам защо. Авторът на дневниците е тип на име Хорхе. Има брат в правителството, който се казва Луис. И една жена е насред цялата бъркотия. Хорхе е влюбен в нея, а аз мисля, че я видях тук. Руса, синелка, не име Ариана. Разполагам с някои от малките парченца на мозайката, но не са достатъчно, за да сглобя. Хорхи непрестанно говори за сваляне на правителството, което може и да е само мечта, но пък може и да не е прокледа да съм, но не мога да разбера за коя страна става дума. Как, подяволите, се замеси в това? Попита Бил, шашнато думите на Маршал. Не питай. Кучето ми изрови дневниците. Жената, която мисля, че е Ариана, так му ги беше заровила. Същност не съм сигурен, че е тя, но е логично да е. Тези имена говорят ли ти нещо? Не, честно призна, Бил. Пиеш ли много след пристигането си там? Подкачи го той. Сигурен ли си, че кучето ти не е изровило първия Роман на жената? Звучи ми доста пресилено. Но и двамата знаеха че понякога ставаха такива съвпадения, а действителността бе много постранна от измислицата. Би ли проверил тази история вместо мен? Знам, че... Ти изглежда налудничаво, но според мен Хорх е отвлякал тази Ариана, а после се е влюбил в нея. Съгласен съм, че е смахнато. Но би ли звънал южноамериканското ни бюро да попиташ, дали не са открили нещо подобно? Възможно е да стара история и да останала без развитие. Не знам от кога са дневниците. Търгуват ли с наркотици? Не прочетох нищо такова, само революционни дрънканици. Обичайните дивоти за променяне на света и даване на властта в ръцете на бедните. Чували сме всичко това и преди, но понякога тези типове наистина успяват да осъществят идеите си или поне да са сикят страшно много с опитите си. Специалността на Маршал не бяха революционерите, а наркотърговците, но понякога двете се припокриваха. В някой случай дрогата осигуряваше необходимите на революционерите пари. Добре, но ако не търгуват с дрога, едва ли ще разполагаме с данни за тях. Тази история ми звучи като по подходяща за ЦРУ. Дай ми малко време да помисля. Познавам един тип там, на когато се обаждам, когато възникнат проблеми. Понякога ме снабдява с полезна информация. Ще му съобщя за откритието ти и ще разбера дали знае нещо. Затвориха, защото Бил трябваше да се справи с дребна криза в Чили. Техен агент там бе изчезнал на път към Боливия и Бил забрави за въпроса на Маршал до следващия ден. Тогава звънна на Сам Адамс в ЦРУ. Сам беше извън службата, но му върна обаждането, тъкмо когато Бил се канеше да си тръгне от работа. Беше изкарал тежък ден. Агентът в Боливия бе убит и цялата им операция се провали. Две години грижлива подготовка бяха отишли по дяволите, а един добър агент бе мъртъв. Съжалявам, че ти се обаждам толкова късно, извини се сам. Изкарах гаден ден. И аз така, каза Бил. Загубихме добър агент в Боливия и две години работа се изпариха във въздуха. Е, какво има? Попита сам. Знаеше, че Бил нямаше да му се обади, освен ако не търсеше информация, която не можеше да се осигури чрез Абана. Имам един пенсиониран агент в Париж. Млад мъж на име маршал Еверет. Беше един от най-добрите ни агенти. Смята, че се е натъкнал на нещо интересно. Може да е само догадка или нещо, за което вие вече знаете, но той е доста притеснен. Умен е. Един от върховните ни агенти. Прекара 6 години под прикритие в Еквадор и Колумбия. Дадохме му година. Отпуска, за да се възстанови преди да го изпратим отново под прикритие, и го дадохме на заем на тайните служби. Простреляха зверски ръката му, докато защитаваше президента и семейството му. Отнесе куршум заради дъщерята на Армстронг и това сложи край на страхотната му кариера. Сега е в Парижи твърди, че се е натъкнал на ценна информация. Но разполага само с малки имена. Хорхе, Луис и жена на име Ариана. Маршал смята, че Хорхе отвлякал жената и се е влюбил в нея. Мисли, че е видял в Париж. Момиче на около 25, са сини очи, руса коса, висока към 170. Сам въздъхна, когато чу историята. Стара новина, каза той. Ако е същата Ариана? Стана в Аржентина, преди две години. Дъщерята на посланика ни в Аржентина, Робърт Грегори, бе отвлечена от бунтовници на път към вилата им. Шофьорът и кратко беше убит. Англичаните и израелците ни помогнаха да нахлуем флагера на бандитите, убиха Хорхи и освободиха момичето. Баща и кратко получи инфаркт и почина на следващия ден. Говорих с нея преди 2 три дни. Тя так му приключи работата си с психиатъра в Париж, при когато изпратихме. Вероятно твоят човек е видял точно нея. В Париж е, но следът е стара. Откакто Хорхе умря, хората му не правят нищо. А като изключим факта, че отвлече Ариана за откуп, той никога не е бил особено важна личност. Струва ми се, че последователите му не вършат нищо без него. Не сме чували за тях от две години, увери го сам. Наистина убихме доста от хората му, когато нападнахме лагера. Очевидно Хорхе има брат в правителството. Казва се Луис и планира да го свали. Или поне е планирал да го направи преди две години, оточни бил. Знаем за брата, отвърна сам, без да се впечатли. Имал крайно леви идеи като млад, но след това се успокоил и станал част от правителството. Според докладите ни двамата братя дори не си говорили, били отчуждени. Мога да проверя историята отново, но не вярвам братът да ни създаде проблеми. Може нещата да не са толкова спокойни, колкото мислиш, подчерта бил. Моят човек се безпокои, че жената е изложена на риск, ако братът реши, че тя знае нещо. А в дневниците си Хорхе твърди, че и кратко е разказал всичко, уведоми го той. Надявам се твоят човек да греши, изморено промърмори сам. Момичето преживя ужасни моменти, след като го свободихме. Бяха и кратко нужни две години, за да си възвърне здравия разум. Хорхия беше обработил страхотно. Тя страдаше от тежък стокхолмски синдром. Прекара цяла година в манастир, а после отиде при психиатър в Париж. Последното, от което се нуждае, е някой да разруви тази история или да подплаши, че братът на Хорхе е по петите и кратко. Тя изчезна от погледите на обществото и пресата през последните две години, което и кратко се отрази добре. Само аз знаех къде се намира. Можеш ли да ми изпратиш нейна снимка, за да видим дали е същото момиче? Помоли Бил. Може и да не е тя. Възможно е жената в Париж да е намерила дневниците. Някъде в буклука. Добави той с надежда. Разбира се, съгласи се сами се помоли на ума Арияна да не момичето, което бившият агент на Абана бе видял в Париж. Дори братът на Хорхе да бе изпратил хора последите и кратко, те нямаше как да узнаят, че тя се намира в Париж. Все пак бе живяла в пълно уединение през последните две години. Но пък само определено не искаше у тези главорези да намерят сега. Чувстваше се ужасно да и кратко каже че животът ти кратко е изложен на риск. А и все още нямаха потвърждение. Разполагаха само с подозренията на Маршал. Веднага ще ти спратя снимката и кратко, наистина се надявам да не е тя. А ако е, ще се моля братът на Хорхе да не я открие. Няма причина хората му да са в Париж. Но и двамата бяха наясно че търговците на дрога и революционерите си имаха начини да открият издирваните от тях хора дори в другия край на света. Никога не забравяха лице или дълг. А сам беше сигурен, че все още виняха за смъртта на Хорхе, точно както самата тя се бе обвинявала. След като затвориха, сам внезапно се сети за котията с любовни писма, която Ариана бе донесла със себе си от лагера и бе защитавала свирепо. Беше стара тенекия на котия. Той самията бе прегледал, но бе видял само писмата и си бе помислил, че не са интересни. Не беше забелязал дневниците под тях и пропускат му сега го разтревожи. Ако агентът в Парижа идентифицираше по снимката, сам щеше да изиска дневниците незабавно и лично да ги прочете. Той изпрати по имейла снимката на Риана, а бил веднага препрати на Маршал в Париж. Там минаваше полунощ, но Маршал чу прозвъмването на имейла. Отвори съобщението и се вторачи че снимката. Младата жена беше много красива и без съмнение бе същата, която бе видял да заравя котията с писмата и дневниците. Ариана Грегъри. Маршал прочете всичко, което му бяха изпратили по случая, после звънна на мобифона на Бил. Тя е. Явно е преживяла кошмарни неща. Според връзката ми в ЦРУ е било истински кошмар, потвърди Бил. Так му е приключила лечението си при психиатър в Париж. Машъл си да да сметка, че жената бе заровила котията като символично погребение, за да се отърве от последните физически доказателства за случилото се. Докладът, който так му прочете, съобщаваше, че е била бременна от похитителя си и пометнала след освобождаването и кратко. Очевидно баща и кратко получил инфаркт и починал в деня, след като освободили. Тя няма други близки. Били си и кратко нужни две години да се възстанови, което не е изненадващо. Цру се притеснява за дневниците. Кой знае как са ги пропуснали в Буено Сайрес? Знае ли за брата, но го смятат за почтен човек? Натъкнал си се на нещо, Маршал. А ако братата търси, жената може да е в голяма опасност. Бил на насам веднага след като приключи разговора с Маршал. Тя е твоето момиче. Потвърди бил. Манка му, надявах се да не е, а да само невъобразимо съвпадение, че някакъв непознат е намерил писмата и кратко. Не знам как не забелязах дневниците в Буенос-Айрес. Ариана твърдеше, че там има само любовни писма, а и Хорхе вече бе мъртъв, както и хората в лагера му. Може би и тя не е знаела, че дневниците са в котията. Ай толкова се тръвужех за нея и умиращия и кратко баща че котията с любовни писма ми се стори незначителен проблем. Оставихме я при Ариана в посолството. Тя сигурно не е подозирала, че и дневниците са там. Беше напълно побъркана тогава, бясна, задето убихме любимия и кратко, когато наричаше «Свят човек». Бил ким назамислено. Положението бе доста гадно за всички замесени. Кой е братът? Попита той. Тип на име Мунюс. Трети или четвърти повлияние в правителството. Хитрец. Може да нанесе страхотни щети, ако играе двойна игра и подготвя преврат. Но все пак минаха две години от смърта на Хорхия и нищо не се случи, така че може да са само празни приказки. Мунюс се отрекал от брат си преди години, дори заяви, че изпитал облегчение от смъртта му, защото бил луд. Но пък може и двамата да са луди. Разтревожено каза сам. Ще се заемем с проблема веднага и ще проверим с какво се е захванал Луис. Но не искам да плашим Ариана, докато не узнаем нещо конкретно. Твоят човек в Париж може ли да държи потоко, докато разберем какво става? Никой не беше притеснявал Ариана през последните две години, а и никой в Аржентина нямаше как да узнае, че тя се намира в Париж, така че за сега беше в безопасност. Но ако излезеше пред хорските погледи, можеше да се озове в сериозна опасност, а сам не желаеше да плаши, преди да узнае какви са плановете на Мунюс. Еварете е пенсионер, напомни му бил. Но пък явно не си спомня това, след като стигна толкова далеч. Ще му кажа да държи пот. Око, но ще и кратко е нужна по сериозна охрана, ако издирват, защото рано или късно ще открият. Сам също беше наясно с това и не го отрече. Догади му се, когато си помисли за опасността, защото искрено харесваше Ариана. Просто му кажи да е на Штрек. Ще ти се обадя веднага, щом проверя Муньос и игричките му. Искам да прочета и дневниците, но за сега чух достатъчно. Ще ти звънна, когато науча нещо. Сам затвори... А бил звънна на Маршал и го помоли да държи Ариана поток от безопасно разстояние. Само беше обещал да ми изпрати имейл с адреси и кратко, което и направи след по-малко от час. Маршал лежеше в леглото си и мислеше за нея, когато бил му препрати адреса. Ариана живееше на една пресечка от него. Маршал искрено е съжали. Ако братът на Хорхе търсеше, напълно възможно бе да я намери и кошмарът да започне отново. 13 приключването на работата с Елза Ариана, бе като дипломиране. Внезапно светът се отвори пред нея. Излизаше по-свободно, ходеше по музеи и ресторанти, а за уикенда отпътува за Довил, където спечели 500 евро в казиното. Не забеляза, че маршала следеше, пък и нямаше причина да го подозира. Сам проучваше Муниус чрез връзките си в буенос -Айрес, но не откри следа от революционна дейност. Той дори изглеждаше по-почтен и постабилен в правителството, отколкото преди две години. Сам се по-успокои, когато чудокладите изподели с Бил, че вече не се тревожи толкова, въпреки писанията в дневниците на Хорхе. Може би Луис само бе залъгвал брат си и се бе преструвал, че симпатизира на каузата му. Сам все още искаше да прочета дневниците, но му се струваше, че Хорхе бе хранил на празни иллюзии по отношение на брат си. Маршил бе обещал да направи копия на дневниците и да му ги спрати, но за сега бе заед с наблюдението над Ариана и не бе намерил време. След уикенда вдовил, Ариана подаде молба за работа във френския ВОК. Отговориха и кратко, че в момента нямат свободни места, но я поканиха на страхотен прием в чест на новия дизайнер на Диор. Ариана не беше ходила на подобни събития от две години, но реши да отиде и си купи нова рокля. Притесняваше се, че няма кавалер, но не се отказа. Носеше великолепна червена рокля и снимката и кратко се появи в Хералд Трибюн на следващия ден, придружена от кратка статия, която я е разстрои. Представяха я като дъщеря. Напокойният американски посланик в Буено Сайрес изпоменаваха, че преди две години била отвлечена от бунтовници в Аржентина и баща и кратко починал малко след освобождаването и кратко. Припомнянето на миналото бе нежелателно за нея. Но цялата информация се съхраняваше в архивите на пресата и все някой ден щеше да скочи наяве. Ариана изглеждаше невероятно красива на снимката. След като прочете статията, тя звънна на Яел и му се оплака, че репортерите са изрувили старата история. Не можеш да попречиш на подобно нещо, Ариана. Пресата не забравя нищо, особено ако е шокиращо, трагично или сензационно. А нейното отвличане отговаряше и на трите показателя. Предполагам, че си прав, тъжно се съгласи тя. Статията върна лошите спомени в живота и кратко. Изглеждаш великолепно на снимката, така, че ги прати по дяволите. Дай им нещо друго, за което да пишат, подкачия той. Впусни се в бурни купони тук и се забавлявай. Ариана си бе купила новата рокля и бе отишла на приема точно, за да се забавлява. Но статията и кратко припомни неща, които искаше да забрави. Котията е погребана, а Ариана, напомни и кратко я Ел. Миналото бе мъртво и погребано, и тя трябваше да забрави за него. Ариана вярваше, че е постигнала това, но сега отново се изправяше с проблема очи в очи. Не искаше всеки, с когото се запознае в Париж, да говори за отвличането и кратко. Споменът все още беше болезнен, макар вече да не бе влюбена в Хорхе. Просто се опитай да го забравиш и се забавлявай. Журналистите няма да пишат за това всеки път. Ще им писне. Надявам се да е така, смънка тя, но желанието и кратко да ходи по приеми си с пари. Сам не се беше обаждал на Ел, за да сподели тревогите си за брата на Хорхе. Бяха проучили Муниос грижливо и май нямаше за какво да се притесняват. А и временната задача на маршал да наблюдава Ариана изглеждаше достатъчно добра предпазна мярка. Времето се затопляше. Беше март и човек имаше чувството, че пролетта е задъгала. Това оправи настроението на Ариана след прочитането на статията. Докато двете слили се разхождаха из парка, тя забеляза един мъж, когато беше виждала и преди. Той разхождаше Бладхаунд, който преследваше пауните в Багател. Изглеждаше и кратко погълнат от кучето си, когато тя мина по край него. Маршал се притесни ужасно, когато видя снимката на Арианов. Сутрешния вестник Подобно нещо можеше да се озове в интернет и къде ли не по света. Баща и кратко бе важен бизнесмен на времето, а тя бе наследила цялото му състояние. Това не се споменаваше в статията, но Маршал се досети, тъй като в доклада на че била единственото дете на посланика. Статията съобщаваше за отвличането и кратко в Аржентина и снимката щеше да обиколи целия свят и да припомни историята, случила се преди две години. Според маршал това бе много рисковано, ако братът на Хорхе се интересуваше от Ариана. Без да го съзнава, а и без да се опитва, тя бе успяла да изчезне за две години, тъй като бе избегвала пресата и бе живяла в единение. Но сега, благодарение на уменията на Ял, тя отново се появяваше в света. И това тревожеше Маршал. Статията съобщаваше, че Ариана живее в Париж от година информация, която хората от Евок бяха споделили с репортера. Маршал можеше единствено да се надява, че николи от телевизиите не се бе заинтересувала от този факт. И макар съм да бе казал, че след безинтересния доклад за Луис Муниос вече не се плашеше толкова от него, той все пак искаше маршал да продължи да наблюдава Ариана, докато всички сведения бъдат потвърдени. Така, че той следваше Ариана всеки ден в парка, където разхождаха кучетата си, а тя никога не го забелязваше и не се притесняваше. От всичко, което му бяха разказали за нея, той имаше чувството, че я познава. И все още държеше пилотската котия с писмата и дневниците в апартамента си. Трябваше да пази информацията за сам. Докато успееше да му направи копия, макар агента да го бе уверил, че не бърза. Маршал следваше Ариана отдалеч, където и да ходеше по цял ден, което обикновено бе разходка покрай сена, посещение в музей или просто пазаруване. Въпреки че се чувстваше по-свободна сега, тя все още водеше затворен живот и не излизаше вечер след приема на Диор. Статията във вестника а. бе притеснила. Маршал се прибираше в апартамента си. След като се увереше, че тя няма да излиза повече. Ариана никога не излизаше да вечеря навън, очевидно нямаше приятели в Париж и не се виждаше с никого. Минаха няколко дни, през които тя не си показано са, и Маршал се зачуди дали не е болна, особено след като видя портиера да разхожда кучето и кратко. Бившият агент бе напълно погълнат от мислите и тревогите си по нея. Това изглеждаше странно дори за самия него. Беше планирал да посети Венеция и Флоренция за няколко дни, но отмени пътуването. Нямаше да остави Ариана сама, докато сам Адамс от Вашингтон не му съобщеше, че е в пълна безопасност. Беше му приятно да й кратко помага, макар тя дори да не подозираше за съществуването му. С тази задача той отново се почувства полезен. Не е кола, за да може да следва, ако тръгнеше на някъде... Но за сега тя се движеше пеше или с метрото през деня и разхождаше кучето си. Маршал обмисляше странната мисия, с която бе натоварен през последните две седмици, докато разхождаше Стенли по същото време, когато и Ариана извеждаше кучето си. Забеляза някакъв мъж да наблюдава от пейка в парка, а после да следва отдалеч, когато тя си тръгна. За Маршал това изглеждаше подозрително, затова тръгна по петите им заедно с Стенли. Видя Ариана да влиза в кооперацията си на авеню Фош. Тя не забеляза преследвача си, така както не бе обърнала никакво внимание и на Маршал през изминалите седмици. Мъжът остана пред входа и кратко известно време, после се качи в кола и изчезна. По гърба на Маршал пропълзя ледена тръпка. Каза си, че това вероятно е просто съвпадение. Но за всеки случай започна да наблюдава повнимателно. Понякога се мотаеше пред кооперацията и кратко, все едно чакаше някого или седеше в колата си. Няколко дни по-късно забеляза друг тип, който следеше, а после видя и двамата мъже в кола пред дума и кратко. Но по нищо не личеше Ариана да е забелязала, че наблюдават. След четвъртия път той звънна на Бил Картер. Знам, че звуча като стар Перко, извини се той. Но става нещо, независимо какво твърди Адамс. Двама различни мъже следяха в парка и я наблюдаваха от кола пред дома и кратко, накара и сам да предупреди. Мисля, че тя трябва да знае. Ако някой от тези типове се вмъкне в кооперацията и кратко, тя може да му отвори вратата на жилището си. Маршал бе наясно, че ако някой бе решил да нападне или отвлече Ариана, той не би могъл да направи нищо. Беше сам и невооръжен. Тя е красиво, момиче, и стъкна бил. Може да са просто свалечи, които я. Харесват. Надяваше се догадката да е вярна, но фактът, че маршал се тревожеше, притесни и него. Бившият му агент притежаваше почти непогрешим инстинкт, както бе доказвал много пъти преди. Не са свалячи. Изглеждат сурови копелета. И определено я следят. Кажи на сам да и кратко се обади. От уважение към Маршал бил звънна на сам следобед и му предаде думите на агента си. Макар да се надяваше, че младият пенсионер грешеше и само свръхразвитият му инстинкт го караше да е постоянно на штрек, той го уважаваше достатъчно, за да изпълни молбата му. Само обаче не прие мнението на Маршал. След успокояващите доклади за брата на Хорхен смяташе, че луи се по петите на момичето. Може пък някой друг да следеше. Ако и кратко се обадя, ще и кратко изкара мъкал от страх, а следенето и кратко може въобще да не е свързано с Хорхе, брат му или отвличането. По света има безброй лоши хора, тя е богато момиче и без друго трябва да внимава. А ако е нещо съвсем незначително и я оплаша, това ще я върне две години назад. Но от друга страна бе наясно, че ако не и кратко кажеше и, и кратко се случеше нещо, Никога нямаше да си прости. Просто помоли твоя човек да остане около нея, докато всичко се изясни, каза сам. Ще изчакам още няколко дни, преди да й кратко се обадя. То ще може ли да ми изпрати снимки на двамата мъже? Ще ги проуча веднага. Бил звънна на Маршал и му предаде думите на сам и молбата му за снимките. Не разполагам с добро техническо оборудване, извини се, Маршал. Вън от бизнеса съм, но мога да направя снимки с телефона си. Следобед той мина по край дома на Ариана и засне един от типовете, който спеше в колата си. Снима другия на следващата сутрин, докато седеше на пейка и се преструваше, че чете вестник, но всъщност наблюдаваше момичето. Изпрати снимките на Бил и той незабавно ги предаде на сам, който му звънна на другия ден. Твоят човек се е натъкнал на нещо. Макар да не знам на какво. Съмнявам се, че има нещо общо с Хорхе или брат му. Единият тип е от Чили, а другият от Панама. И двамата са дребни наемници, лежали в затвора заради различни провинения, най-вече търговия с наркотици, фалшифицирани чекове и проституция. Нямат връзки с правителството на Аржентина или с някого там. Някой трябва да ги е наел, но проклет да съм, ако знам кой. И все още не искам да я плаша. Кажи на човека си да. Продължи да я наблюдава. Изглежда ми доста умен, след като е разкрил всичко, докато е разхождал кучето си. Умен е, потвърди бил. Беше един от най-добрите ни агенти. После звънна на маршал и му предаде думите на сам. Този да не е луд. Избух на Мършъл. Какво чака? Някой отново да отвлече? Аз дори не я познавам. Не мога да я пазя като телохранител. Ще си помисли, че замислям нещо и ще накара да ме арестуват. Той трябва да и кратко обясни какво става. Той не знае какво става, нито пък ти, предупреди го бил. Тези типове може просто да искат да и кратко откраднат чантата. Това са пълни глупости и го знаеш. Преди две години е била отвлечена от бунтовници, чието водачи има високопоставен брат в правителството на Аржентина. Ако братът си мисли, че Ариана знае нещо, което може да го злепостави по някакъв начин, ще се опита да я неутрализира. А тя так му излезе на бял свят след две години укриване. Ако аз кратко кажа, че следят двама мъже, ще реши, че съм луд. Маршал определено се притесни, когато на следващия ден видя други двама мъже в кола. Подозрителните типове вече бяха четирима и инстинктът на Маршал го предупреждаваше, че се готвят да предприемат нещо. Двама проследиха от парка до дома и кратко, а другите седяха пред кооперацията в кола с работещ двигател. Маршал видя как Ариана се насочи право към тях, облечена в шорти, тениска и сандали в топлия майски ден. Двама от мъжете си кимнаха. Мършала настигна с четири огромни крачки и блокира пътя и кратко широко усмивка, преструвайки се, че я поздравява като стар приятел. Хвана я за ръка и я повлече по улицата, докато и кратко говореше тихо. — Ариана, моля те, довери ми се. — Аз съм от Абана. Четирима южноамериканци са по петите ти в момента. Възможно е да имат нещо общо с брата на Хорхе ако той те издирва. Искам да се качиш в колата ми и да потеглиш с мен. Ариана се око и го погледна паникосано. Не знаеше дали да му повярва. Маршал продължи да се усмихва и да я води надолу по улицата. Типовете останаха да я чакат пред дома и кратко, сигурни, че тя ще се върне всеки момент. Колата на Маршал бе паркирана наблизо и за щастие той носеше ключовете в джоба си. Качви се, Бързо нареди той с надеждата тя да не се поколебае. Не мислеше, че четиримата мъже ще сгръбчат, докато с нея имаше и друг човек, но го застреляха. Можеха да отвлекат веднага. Преследвачите бяха започнали да се придвижват към тях, бавно, но решително, и щяха да ги стигнат след минута. Не поглеждай назад. Влизай и вътре и ми се усмихни. Ариана не знаеше защо повярва на Маршал но въпреки страха си го направи. Думите му и кратко прозвучаха прекалено истински. Грабна Лили и скочи в колата. Стенли се метна отзад и Маршал седна зад волана бързо, заключи вратите и потегли в мига, когато двама от южноамериканците се доближиха до колата. Подкара, преди типовете да успеят да реагират или да ги спрат. Но пък те бяха уверени, че Ариана по-късно щеше да се върне. Предполагаха че просто бе отишла да хапне някъде с приятел. Маршал се обърна към нея, когато се отдалечиха и завиха задъгъла. Тя беше мъртвешки бледа и трепереше, стиснала кучето скута си. Съжалявам, че те оплаших. Казвам се Маршал Еверет. Пенсиониран агент от АБНа. Онези типове те наблюдават от седмици. Бяха двама. Но вчера дойдох още двама и според мен се канеха да те нападнат. Съобщих на Цру чрез моята агенция. Те знаят кои са, поне двама от мъжете, но не са наясно кой ги е Ако знаеш нещо за брата на Хорхе, възможно е той да е по петите ти. Ако е така, нужни са му били две години да те открие. Маршал забеляза, че Ариана трепереше неудържимо. Тя погледна нервно Стенли и притисна Лили към себе си. Кучето ми няма да охапе, успокоя той. Къде ме водиш? Попита тя задавено. Не знам нищо за Луис, освен, че е важен човек в правителството и се е канал да го свали заедно с Хорхе. Но дори не знам фамилното им име. Хорхе така и не ми го каза. Само спомена, че брат му е двоен агент и действа в името на народа. А междувременно са те отвлекли, процеди Маршал през зъби. След няколко остри завоя се качи на околовръсното шосе и оттам на магистралата към летището, макар да нямаше представа защо кара на там. Просто искаше да отдалечи Ариана, колкото е възможно повече от типовете на авеню Фош. За миг тя изтръпна при мисълта, че може би Маршала отвличаше, а не южноамериканците, които той твърдеше, че са по и кратко, ала нещо в историята му и кратко прозвуча съвсем истинско. Не знаеше вече на кого да вярва и лошите спомени от последните две години прелетяха през главата и кратко. Все пак Маршал определено и кратко вдъхваше доверие. Изобщо не приличаше. На Хорхе. Не знам къде те водя, честно призна той. Ще ми да е някое безопасно място. Маршал се надяваше да спази това обещание и затова звънна на Бил Картер, както да успокои момичето, така и да съобщи на бившия си шеф за случилото се. Гласовата поща на Бил се включи веднага и се гласът му, който ги помоли да оставят съобщение на старши специален агент Бил Картер от табана. Това би трябвало да вдъхна увереност на Ряна, макар че, от друга страна, съобщението можеше да е фалшиво. Тя се бе оплашила прекалено много, за да се възпротиви, когато и кратко каза, че в опасност и настоя да тръгне с него. Страхуваше се от Маршал, макар да го позна, беше го виждала с кучето му в парка. И ето, че бе в колата му, без да знае къде отиват. А според признанието му, той също не знаеше. Маршал остави съобщение на Бил, че Ариана Грегари е в колата с него, тъй като четирима мъже бяха тръгнали към нея пред дома и кратко, помоли Бил да му звънне незабавно, защото положението беше сериозно, както и да се обади на сам Адамс и да го уведоми за положението. Приспоменаването на агента от Сру Ариана Видимо се отпусна. Това е увери, че Маршал наистина бе този, за когото се представяше. Но в такъв случай истински бяха и мъжете, които я преследваха, и тя се завъртия към Маршал с ужас в очите. «Защо ме търсят?» Попита с треперещ глас. «Не знам, но те следят от седмици». Докладвах за тях, веднага щом ги забелязах. Съобщих на бившия ми шеф в Абана, а той звънна на сам Адамс. Маршал не спомена, че първо се беше обадил на Бил заради прочетените дневници. Не искаше Ариана да научи, че ги беше изровил, след като я видя да ги погребва тържествено. Защо сам не ми е казал? Оплашено и объркано попита тя. Ариана изпита чувството, че преживяваше кошмарно дежавю. Защото не е знаел какво става и кой стои зад всичко. Споделил с шефа ми, че не иска да ти изкарва акала без причина. Неприятно ми е да те плаша, но според мен има сериозна причина. По бузите на Ариана потекоха сълзи. Тя продължаваше да трепери, лицето й кратко се сгърчи, сякаш щеше да повърне. Внезапно и кратко се стори, че се бе върнала две години назад във времето. Беше вярвала, че кошмарът е приключил, мъртъв и погребан, но сега отново го преживяваше. Мислех, че всичко свършено, нещастно промълви тя и мършъл изпита искрено. Съчувствие към нея. И всички останали мислеха така. Предполагам, че снимката ти във вестника се е появила и в интернет, така се разбрали къде да те намерят. Но ще открием какво точно става и кой стои зад него, уверя той. Внезапно му хрумна идея и той набра друг номер на телефона си. Ариана забеляза, че шофираше с една ръка. Мъж със силен шотландски акцент отговори незабавно от другата страна. Макдоналд. скотланд Ярд. Гласът прозвуча заплашително официално. Мак. Маршал Еварет се обажда. Имам нужда от услуга. Не пак ти и сте на мъжът. Последния път, когато те видях, едва не ме арестуваха в Панама. Как си, подяволите, момче? Пазиш ли се от неприятности? Къде си, между другото? Не е лесно човек да те държи потоко. Бяха изминали почти четири години от последната им среща и много неща се бяха променили, но мак не знаеше за тях. В Париж съм. С една приятелка. Имаш ли място за двама гости? Не ви ли плащат прилични заплати? Не можеш ли да заведеш дамата си на хотел? Прекалено съм стиснат, за да плащам за хотел. Ще се настаня на канапето ти, ако имаш такова. И ще ми оставиш дамата си? Симпатяга си ти и сум мак. Ариана се усмихна въпреки страх си. Шотландецът изглеждаше готин тип, а и подсилваше на дъжността на Маршал. Думите скотланд Ярд бяха свършили чудесна работа. Освен ако и мак не бе част от кръга на заговорниците, но не и изглеждаше твърде вероятно. Колкото и да беше оплашена, вече вярваше на Маршал. Беше много убедителен, а и погледът му и кратко бе казал, че ако не го последва в колата, щеше да се случи нещо ужасно. Той и я беше спасил. Кога идвате? Попита Джеф Макдоналд. Той ръководеше дирекцията за специални престъпления в лондонската полиция, отдел, който разследваше международната организирана престъпност. Двамата се запознаха, когато Джеф пристигна за специален тренировачен клас в академията на ФБР в Контико, където Маршал завършваше обучението си за АБН. През годините работиха заедно по няколко случая и станаха добри приятели. Ще бъдем при теб след около 5 часа. Искахме да те изненадаме. Тък му потегляме от Париж, каза Маршал, като се опита гласът му да прозвучи набрежно, макар да се чувстваше доста неспокоен. Все още ли си под прикритие? В момента – да. В истинския живот – не. Ще. Разбереш защо, когато пристигна. Това е благословия за онези копелета в Южна Америка, на които прецака бизнеса. Изненадан съм, че не са те убили досега. Опитаха се, засмя се мършъл. Слушай, мак, не казвай на никого, че идвам. Дори и на госпожата. А, изневеряваш на жена си, а? Надявам се, че не съм наговорител, Засмя се той грамовно и Ариана неволно се присъедини към смеха. Наговорител си и все още нямам жена. Никоя не ме иска. Звучи логично. На каква отрова си тези дни? текила или скоч. Ще отскоча до магазина да купя нещо, преди да пристигнеш. Работя, мак, отвърна Маршал. Не искаше да се представи като любител на алкохола пред Ариана. Макар, че двамата с Джеф бяха лодували страховито на времето, когато приключиха някой случай. Да, вероятна история. Особено в присъствието на жена. И тя ли е агентка? Не. Ще ти обясня, когато пристигнам. Ще ти звънна от Лондон и тогава можеш да ми дадеш адреса. Приятно шофиране. Дръж си двете ръце на волана, Монко. И очите право в пътя. Мах се засмя на собствената си шега, после затвори, а Маршал погледна Ариана с извинение. Съжалявам, той е малко грубичък, но иначе е прекрасен човек. Работихме заедно на времето. Бих му поверил живота си. Всъщност съм го правил неведнъж, Охили се Маршал. Докато шофираше, той осъзна колко му липсваше работата. Адреналинът пулсираше в кръвта му, мисълта му се връщаше към четиримата мъже на Авеню, Фош, които едва не бяха отвлекли Ариана за втори път. Не можем да се върнем, докато не узнаем кои са тези хора и какво искат. Поразомно е да сме далеч от Париж, докато сам ни снабди информация. Каза той сериозно и тя кимна. Не искаше да е близо до бандитите и беше благодарна, че маршала закриля. Можем да останем при мак, докато момчетата от Сру разберат какво става. Онези нези типове ще очакват да се върнеш след няколко часа. Няма да се сетят, че си изчезнала за известно време. Вероятно ще решат, че си останала да спиш при мен. Но утре вече ще загреят, че нещо не е наред. Държиш ли нещо важно в апартамента си? Тя поклати глава отрицателно, а Стенли положи огромната си глава на облегалката и подуши ли, която го облиза понос. Има ли нещо, което те не би трябвало да намерят? Нещо, което те свързва с Хорхия или брат му? Не. Отървах се от всичко преди време. Маршал едва се сдържа да не каже. Да, знам. Сега тези неща са умен. Откъде знаеше какво става? Попита тя. Ако казаното от него бе вярно, а тя определено започваше да мисли така, значи отново беше в опасност. Видях, че те наблюдават. Отначало бяха само двама. Редуваха се да те следят в парка. Звъннах на шефа ми в Абана, а той научи останалото от сам Адам Стру. Изпратих му твоя снимка по имейла. Обяснението беше съшито с бели конци, но тя бе прекалено разстроена, за да го съзнае. В мозъка и кратко цареше пълна бъркотия. Потръпна, когато си помисли какво щеше да стане, ако маршъл не беше забелязал мъжете. Вече щеше да отнесе на скачулка на главата, напъхана в багажника на колата им. А можеше дори да убият. Ариана се зачуди дали я бяха търсили през цялото време. Или снимката в Хералд трибюн» бе виновна. Пътуваха безмълвно няколко часа и стигнаха до тунела близо до кале. Маршал се обади да резервира място и пристигнаха половин час преди тръгването на влака. Той качи колата на платформата и решиха да останат в нея. Не му се искаше Ариана да се мутае наоколо, в случай, че южноамериканците бяха повече от четирима и бяха успели да ги проследят. Не мисляше така и бе наблюдавал пътя внимателно, но предпочиташе да прояви предпазливост. Държеше да закара до Лондон без проблеми. Радваше се, че винаги носеше паспорта си в джоба, а Ариана каза, че нейният бил в чантата и кратко. Винаги го носеше със себе си в чужбина като лична карта. Маршал възнамеряваше да каже, че и двете кучета бяха обслужващи, ако някой ги попиташе, а й още пазеше старата си карта на старши специален агент от Абана. Прекосиха канала за 35 минути и напуснаха влака във Фолкстоун. После подкараха към Лондон. Тък му стигнаха по на града, когато бил му звънна от кабинета си. Маршал му разказа за случилото се. Остави телефона на говорител, за да може да шофира, а Яриана Ариана да слуша. Тя все още бе прекалено тиха и бледа. Къде я водиш? Попита Бил загрижено. При един приятел от Скотланд Ярд. Да не е оня маняк, когато изпратиха в Панама степ? Засмя се Бил. Същият. Реших, че тя ще е в безопасност там. Отиваме в къщата му в Лондон. После разказа на Бил за четиримата мъже. Надявам се, че тя носи напиене, подхвърли Бил. Маршал погледна Ариана и тя се усмихна и лицето ѝ кратко се разведри. Ще звънна веднага насам, обеща бил, после се обърна към Ариана. — Добре ли сте, госпожица Грегори? — Да, да, добре съм, отговори тя колебливо. Последните няколко часа бяха изключително страсиращи и тя се мъчеше да потисне спомените си от преди две години. Но положението сега бе много по-добро, защото вече се бе убедила че Маршал е човекът, за когото се представяше. Бе извадила страхотен късмет, че тръгна с него. В добри ръце сте, уверия бил. В най-добрите. Бързо ще разберем какво става. Агент Еверет е постъпил разумно, като ви е измъкнал от Париж. Радвам се, че го направи. Съгласи се тя тихо и погледна Маршал с благодарност. Защо мислите, че отново са попетите ми? Още не знаем. Но смятам, че специален агент Еварет е върете прав. Възможно е братът на Хорхе да се тревожи с какви сведения разполагате и да се опитва да ви сплаши, за да не го разкриете. Нужно му е било доста време да ви намери. Не знам нищо за него, освен, че е важен човек в правителството. Това е всичко. Изглежда, той играе двойна игра, а фактът, че вие сте наясно, го излага на риск. Това е достатъчно да го накара да иска да ви извади от картинката. Сам Адам ще проучи всичко, добави успокоително бил. Щеше да се постарае да убеди. Сам да арестуват четиримата мъже в Париж и да ги задържат за разпит. Вероятно бяха в списъците с терористи, което би им дало основание да ги депортират. Но главното бе да се доберат до извора на проблема и да научат кой ги е наел да отвлекат Ариана. Най-вероятно беше братът на Хорхе. След разговора с шефа си Абана, Маршал звънна на Джеф Макдоналд, който им даде адреса си и каза, че ще ги чака там след 20 минути. Точно толкова време им беше нужно да стигнат до къщата му. Мак отвори нетърпеливо, когато маршал натисна звънеца. В Лондон не беше топло като в Париж и Ариана зъзнаше в шортите и тениската си. Когато влязоха в къщата, Мак плесна Мършъл по гърба. Радвам се да те видя, Монко, извика той, после се усмихна широко на Ряна. Мак беше към 50-те, висок и ядър мъж, който беше играл ръгби на младини. Погледна младата жена възхитено. После махна към вътрешността на къщата, като обясни: Съжалявам, жена ми ме остави преди 30 години и оттогава не съм имал време да почистя. Мак очевидно нямаше нищо против двете кучета и Ариана влезе в кухнята да им сипе вода, а те се заиграха весело. Стенли измокри Лили отгоре додолу, докато лочеше водата жадно, а после Маршал ги изведе в задния двор. Мак предложи питие на гостите си, но те отказаха. Шотландецът обясни, че имал стая за гости на втория етаж, където щял да настани Ариана, а после посочи пето с величествен жест. Той изглеждаше останало без пружини, но Маршал не се трогна. Внезапно мак забеляза ръката му и се намръщи. Какво стана? Попита той със съчувствие. Беше наясно, че Маршал не би могъл да си върши работата само с една ръка. Светкавично пенсиониране. Шест години под прикритие в Южна Америка, после ме прехвърлиха в тайните служби за година и поех един куршум вместо да дъщерята на президента. Иди, че разбери как стават тези неща. И сега се му тая из Париж. Но работата ми липсва. Нищо не може да се сравни с това лошите да стрелят по теб. Мършъл се стараеше да говори набрежно, но Ариана долови мъката му и го съжали. До сега не беше осъзнавала, че той почти не може да използва лявата си ръка. И какво стана сега? Поинтересува се Мак, когато седнаха в хола. Маршал му разказа за случката сутринта и какво бе станало преди две години. Тия типове изглеждат опасни. Вероятно е брат му, отсъди мак, потвърждавайки мнението на Маршал. В момента работят по въпроса, вмет на Маршал. Може би и ние ще успеем да помогнем, усмихна се мак на Риана. Няма да позволим красиво момиче като теб да бъде отвлечено от онези копелета. Ще ги пипнем. Сам Адамс звънна по-късно, докато Мак им приготвяше вечеря. Беше някаква яхния съзеленчуци. зеленчуци. Сам съобщи, че разпитвали информаторите си и очаквали отговор през следващите няколко часа. После благодари на Маршал, че бе закарал Ариана на безопасно място в Лондон. Добре свършено, похвали го той. Агентът от СРУ познаваше репутацията на Мак. Всъщност, всички го познаваха. Сам се ужаси, когато чу отбил Картер как повторното отвличане на Ариана се е разминало на косам. Бяха спасили само късметът и отличният инстинкт на Маршал, който бе видял мъжете и бе действал светкавично. Слава богу, че Ариана се бе подчинила на агента, въпреки че не го познаваше. Шестото чувство и кратко бе подсказало да му се довери. Вечеряха смак в чудесно настроение. Изядуха яхнията. Която се оказа очудващо вкусна, и цветът се върна на лицето на Ариана. После двамата мъже изпиха по бренди. Ариана бе изтощена от шока, но се чувстваше в безопасност с двамата специални агенти и благодари отново на Маршал, че спаси и откара в Лондон. В нашия бизнес няма по от него, похвали го Мак. Не носи напиене, но е най-добрият агент, с когото някога съм работил. Ариана се засмя, Пожелай лека нощ и се качи горе в стаята за гости. Ако бях на твое място, подхвърли мак, докато повторно наливаше бренди в двете чаши, тази нощ щях да се объркам и да се озова в нейното легло в стаята за гости. Може пък и аз да го направя, ако ти се страхуваш. Маршал се засмя весело. Знаеше, че мак е гениален в работата под прикритие и един от най-уважаваните агенти в скотланд Yard. Всичките му дрънканици за пиене и мадами бяха само приказки, предназначени да разсмиват приятелите му. А и той буквално бе спасил живота на Маршал в Панама, когато една сделка с наркотици се оплеска. Двамата мъже си бъбриха докъсно през нощта. Мак съжаляваше искрено за пенсионирането на приятеля си. Знаеше, че загубата на лявата му ръка е страхотен удар, макар Маршал да проявяваше смелост. Да се оттеглиш от кариерата на 30. Години бе трагедия в очите на Мак, особено за агент със способностите на Маршал. Просто не беше справедливо. Двамата обсъдиха положението на Ариана и Мак каза, че то определено не му харесва. Ако Луис Муньос беше попетите и кратко и не успееха да го спрат, тя вечно щеше да е в опасност. Не би могла да води нормален живот, ако и кратко се налага да се разправя с тези гадости, а изглежда свясно момиче. И двамата се съгласиха, че е преживяла прекалено много. Сам Адам се обади на следващата сутрин да ги уведоми, че четиримата мъже на Авеню в Ош са били арестувани. Първите двама бяха дребни бандити. Но другите двама бяха по-опасни. Единият бе в списъка на издирвани международни терористи и бе задържан във Франция. Другият имаше фалшив паспорт и виза и се оказа, че е известен наймен убиец в Перу, бесъден няколко пъти. И четиримата твърдяха, че просто били в Парижи самотайли, съвсем случайно се озовали на този адрес. Никой не призна пред полицията кой ги беше наел и защо. След като Ариана стана, Маршал и кратко разказа за ареста. Но бандитите със сигурност имаха шеф, а от Сру още не бяха открили връзката с Мунюс. Осем часа по-късно сам отново се обади. Готово, каза той в мига, когато мършъл вдигна. Един от най-добрите ни информатори твърди, че Муньо Стихумълком организира група бунтовници в Боливия. Абсолютно същият е като брат си. Просто е по от него и изчаква подходящия момент да се намеси. До сега действал изключително внимателно. Никой не е споменавал Ариана, но кому ню смята, че тя знае прекалено много, със сигурност ще иска да я разкара от пътя си, за да не провали плановете му. Един от хората ни в Буенос-Айрес ще подскаже на аржентинското правителство за подривната му дейност. Не мисля, че той ще успее да запази мястото си във властта след това. Боливийската терористична група, с която работи, няма да направи добро впечатление на сегашното правителство. Не могат да го обвинят официално съучастие с брат му, но все пак роднинската връзка с Хорхе ще му навреди, а дневниците ще го изобличат като предател. Възможно е дори да го арестуват. Проблемът е, че ако го изритат от правителството, но не успеят да го арестуват, то ще е на свобода, при това още поедосан от когато и да било преди. Ако не го очистим, доста рисковано начинание в. Днешно време, Ариана няма да е в безопасност никъде по света. А също и ти, ако открият, че ти си им попречил да се докопат до нея. Проблемът е доста сериозен. Какво ще правим? Хладнокръвно попита Маршал. Не се тревожеше за самия себе си. От години го преследваха търговци на дрога, след като бе провалил операциите им. Самичък си бе избрал такъв живот. Положението Саряна обаче не беше същото. Беше ужасно да живее в страх или да се крие до края на живота си а и нямаше как да се скрие от Мунюс, където и да отидеше. Какво да й кратко кажа? Попита Маршал. Дай ни няколко дни да видим как ще тръгнат нещата с Мунюс, после е най-добре да дойдете в щатите и тогава ще го обсъждаме. Никой от двама ви не трябва да се връща в Париж. Апартаментите ви са прекалено опасни. Разполагате ли всичко нужно в Лондон? Паспорти? Маршал го увери, че си имат всичко необходимо. Къде са дневниците? Маршал все още не бе имал време да ги копира, защото следеше на отлъчно Ариана. В апартамента ми в Париж. Мога да изпратя някого да ги вземе. Щеше да се почувства адски неудобно, когато Ариана разбере, че дневниците са у него. Тя нямаше представа, че вече не са заровени в парка. Но пък фактът, че ги беше прочел, бе спасил живота и кратко, и той се надяваше момичето да му прости. Защо не изпратиш някого да прибере дневниците, а ние ще си свършим работата с тях? Нужда се от повече подробности за Муньос и дейността му. А после искам да видя и двама ви. Това означаваше да летят до Вашингтон, което никой от тях не желаеше, но Маршал бе наясно, че ще само за няколко дни. Трябваше да обясни как бе отгатнал всичко. Кога бе забелязал хората, които следяха, а Ариана трябваше да сподели цялата информация от миналото си. Подобни разговори се провеждаха най-добре лично. Когато Ариана се събуди, пиха кафе заедно. Маршал и кратко съобщи новините и спомена, че може да се наложи да отидат във Вашингтон. я, че разпитите ще са само рутинни. И двамата бяха наясно, че щеше да и кратко се наложи да живее. Пазена от телохранители, а комуньо си бе поставил за цел да я пипне. За сега маршал щеше да я пази. Като пенсиониран агент, той имаше законно разрешително за носене на оръжие и бе помолил мак да го снабди с пистолет. Приятелят му веднага изпълни тази молба. След обед, двамата излязоха на. Разходка са Стенли и Лили и обсъдиха положението. След като прибраха кучетата в къщата на мак, Взеха такси до Харац. Ариана трябваше да си купи дрехи, защото в момента разполагаше само шортите и тениската, които бе носила в парка предишния ден. Нужни им бяха повече от два часа, но се прибраха с хубави дрехи, дори мършъл си купи сако и панталон. Ако им се наложеше да летят за Вашингтон, той искаше да е подходящо облечен за срещите. На път от Е. към дома на мака Ариана отново му благодари за всичко което бе направил за нея. Тревожих се за теб от седмици, призна той. Откъде знаеше коя съм? Видях първия мъж, който те следеше, и се обадих на Бил. Той извънна насам, за да поиска някаква информация. Само изпрати снимката ти, а Бил ми я препрати заедно с доклад, който съдържаше информация за теб. В доклада се споменаваше дори за бебето, което Ариана бе пометнала, но маршал премълча това. Информацията ми доказа, че наистина те следят. А после видях снимката ти в Хералд Трибюн и те познах. Докато маршал обясняваше, Ариана осъзна, че някакво парченце от мозайката липсва. Той я е погледна притеснено. Знаеше, че трябва да и кратко признае всичко. Тя без друго щеше да го научи. Прочето в дневниците, тихо промълви той и тя го изгледа шокирано. Как успя? Видяхте да заравяш котията в деня, когато пристигнах в Париж. После Стенли е изрови. Той е хрътка, аз съм бивш агент. Исках да видя какво има вътре. Отнесоха у дома и прочето в дневниците. Нещо в историята ми прозвуча познато. Затова това звъннах на Бил и той я провери. Съжалявам, Ариана. Не трябваше да го правя, извини се той, почервенял от срам. Слава Богу, че си го направил, облегчено въздъхна тя. Нямаше защо да му прощава. Любопитството и добрият му инстинкт а бяха спасили. Покъсно, когато Макс се прибраз за великолепна вечеря от индийски ресторант, Маршал го попита дали някой от подчинените му би могъл да отиде до Париж. Цру искаше котията с дневниците, а той се нуждаеше от дрехи. Няма проблеми, монко. Утре ще изпратя някого. Дай ми ключовете си. Мършъл му ги подаде и му съобщи кода за външната врата. Обясни му къде е котията и на следващата вечер един от агентите на МАК пристигна при тях с пилотската котия в ръка. Ариана Ахна. Мислех, че никога вече няма да я видя, промълви тя нещастно. И сега не искаше да гледа, затова помоли Мършъл да прибере. Беше приключила с нея завинаги. И макар Маршал да бе изровил, тя вече не беше част от живота и кратко. Раната бе заздравяла. Ариана отказваше да отвори отново, макар да бе изложена на риск от ново отвличане. Хорхи бе вън от живота и кратко за завинаги. Вечерта си бъбриха смак Мак до късно, а следващата седмица прекараха в очакване на новини. Сам най-после се обади в петък вечер. Имам добри и лоши новини, съобщи той. Добрата новина бе, че бяха изложили Луис Мунилс като двоен агент и бунтовник и той бе изритан от правителството. Лошата новина бе, че той бе изчезнал и никой не знаеше къде се крие, дори най-добрите им информатори. Може да е навсякъде, призна само безкоражено. В Южна Америка, Северна Африка, дори в Европа. Хитро копеле. Буквално се във въздуха. Маршал се притесни как да съобщи новината на Ариана, защото това означаваше, че тя никога няма да в безопасност. После сам попита, колко бързо можете да пристигнете тук. Когато кажеш. До сега седяхме тук и чакахме новини. Сигурен съм, че намак вече му писна от нас. Какво ще кажеш за понеделник? Предложи сам. Трябва да се видим. Донесете и дневниците. Добре, съгласи се, Мършъл. Съобщи новината на Арианана. Следващия ден и се притесни от изражението и кратко привеста, че братът на Хорхе е изчезнал. Ариана знаеше какво точно означаваше това. Новината наистина бе гадна за нея. И какво ще стане сега? Тъжно попита тя. Не знам, честно отговори Мършъл. Предполагам, че ще ни кажат в понеделник. Но със сигурност животът им щеше да се промени. 14 маршал и Ариана прекараха съботата в дома на Мак. Не излязоха, а тя бе необичайно тиха. Не сподели нищо с двамата мъже, не имаше чувството, че отново е отвлечена. Но около нямаше бунтовници, нито котия, където да я заключват, но все пак бе хваната в капан. Отвсякъде можеше да е дебна опасност. Веднага, що ме разпознаеха, Щеше да е изложена на риск. Вероятно, щеше да е така до края на живота и кратко. А съвместното съжителство под един покрив с двама мъже в продължение на дни е връщаше към спомените за Хорхи и хората му, макар сега положението да бе различно. Мак и Мършъл бяха изключително мили с нея, но пък и Хорхи се бе държал мило. Тя не искаше отново да завладее стокхолмският синдром. Обзета от клаустрофобия и тревога, вечерта тя звънна на Яел и му разказа, че братът на Хорхе е изпратил хората си по петите и кратко, вероятно след като бе видял снимката и кратко от приема на Диор. Снимката се бе появила в интернет заедно с историята и кратко. Тя се чудеше дали Луис я е бе чакал да изскочи на бял свят, за да се нахвърли върху нея. Заради нея той бе изгубил правителствения си пост. А сега бе в неизвестност което правеше положението и кратко още по-опосно. Сподели си Ел, че се чувства хваната в капан и оплашена. Той е и слуша мълчаливо. Ситуацията беше ужасна, особено след усърдната работа на Ариана да превъзмогне миналото. Тък му си бе възвърнала свободата, а сега отново я губеше, може би завинаги. Бремето и кратко изглеждаше кошмарно. Ел долови мъката в гласи кратко. Чувстваш ли се виновна? Попита я той. За брата на хорхия или нещо друго? За нищо не си виновна. Никога не си била. Той искаше да се увери, че Арияна разбира това. Звукът на спокойния му глас фокусира. Не, бавно отговори тя, след като се замисли за няколко мига. Просто съм оплашена и тъжна, защото никога няма да имам нормален живот. А тък му започнах да се забавлявам. Струваше ми се, че съм свободна. Исках да си намеря работа. А сега всичко се обърка. Точно както когато я. Бяха отвлекли. Тук са страшно мили с мен. Но не мога да правя нищо. Смятам да се върна в манастира, когато се прибера в щатите. Може да стана на и избъбри тя отчаяно. Мунес и хората му нямаше да открият в манастира и там щеше да живее на спокойствие. Беше на 25, не имаше чувството, че животът ти кратко свършил. И в много отношения беше така. Животът ти кратко приключи в деня, когато потеглиха към Аржентина. Това бе най-лошото, което някога и кратко се беше случвало, с изключение на смъртта на майка и кратко. Пътуването бе сложило край на живота на баща и кратко, а сега и на нейния. Нещата ще се успокоят. Луис няма винаги да те издирва, изтъкна Яел. Не разполага нито с достатъчно хора, нито с пари. Но и двамата знаеха, че ако той се съюзи с наркобароните, което може вече да беше направил, щеше да разполага с неограничено количество пари, а може би и с достатъчно бандити, за да и кратко отмъсти, ако не друго. Той си има други проблеми, много по-сериозни, отколкото да мъсти за брат си. Опита се да успокои Яел. Ако се е тревожил да не бъде разкрит, това вече стана. Сега ще се крие някъде. В Боливия, Чили, Еквадор, Колумбия, Бог знае къде. Рано или късно ще се откаже от теб. Но няма съмнение, че трябва да внимаваш известно време. Може би доста време. А това нямаше да е лесно за нея. За Маршал нещата стояха различно. Ако някой от бандитите го беше снимал, можеха да го идентифицират и да разберат от източниците си, че е бил агент. Но той доброволно бе рискувал живота си безброй пъти, работейки под прикритие. Ариана не беше го правила. Бе въвлечена във всичко това против волята си. Утра вечер се връщаме в щатите, за да се срещнем с Црува Вашингтон в понеделник, съобщи тя на психиатъра. Отново стари спомени за ужасните времена, когато црубе част от всекидневието и кратко. Надявам се скоро да ми позволят да се върна в Париж, промалви тъжно, но очевидно не вярваше, че това ще стане. Ще трябва да промениш доста неща, ако ти позволят, прямо каза Яел. Тук нямаш никаква защита. Може би трябва да наемеш този пенсиониран агент за бодигард, добави той сериозно. Разбира се, Ариана щеше да се нуждае от много повече охранители, но за щастие, тя можеше да си го позволи. Той може да използва само едната си ръка, подметна тя, а Яел се засмя. Повярвай ми. Тези хора са смъртоносни оръжия дори без ръце. Тренирани са да оцеляват. Той може да ти помогне. Сериозно. Нуждаеш се отяка охранителна система около себе си. Налага се и да се покриеш за известно време, докато Муньос се появи отново, изчезне завинаги или бъда убит. И трите са възможни. А междувременно трябва да действаш разумно. Знаеш, че можеш да оцелееш. Всичко ще бъде наред. Различно е от миналия път. Имаш добра охрана, не си заложница и не си оставена на милостта на похитителите си, напомни и кратко той. Хранят ме и ме държат далеч от лошите, каза тя. Също като Хорхе. Не, настоя той. Съвсем различно е, границите са ясно очертани, а също и участниците. Добрите са агентите и човекът от Скотланд Ярд. Лошите са другите. Последния път лошите се преструваха на добри. И това те обърка. Този път отборите са ясни и всеки прави онова което трябва. Лошите искат да те пипнат и да те наранят. Добрите искат да те предпазят. И не зависиш от никого за храна, напомни кратко той, защото и най-дребните подробности имаха значение. Можеш да си поръчаш пица. Дори и шампанско, ако искаш. Наистина е различно, Ариана. Знам, че е ужасно, несправедливо и страсиращо, но все пак имаш някакъв контрол. Можеш да избираш. И да решиш как искаш да бъдеш защитавана. С Хорхе нямаше избор. Той имаше пълна власт над теб. Ариана въздъхна замислено. Ял беше прав, но положението никак не и кратко харесваше. Докато тя говореше с психиатъра, Маршал и Мак пиеха кафе в кухнята, също както старите времена, когато работеха заедно по някой случай. Как се справя тя според теб? Попита Мак. Маршал не беше сигурен. Виждаше колко стресирана е, но Ариана не споделяше нищо с него. Трудна и кратко е, а я връща във времето, когато е била отвлечена, отговори той. Беше забелязал ужаса в очите и кратко още от момента, когато се приближи до нея в Париж. Слава богу, беше тръгнала с него, без да я насилва. По някаква причина, която нито той... Нито Ариана разбираха, тя му се беше доверила. Ако не го беше направила, вероятно вече щеше да е мъртва. Тя так му беше приключила работата си с психиатъра, а сега отново затъна. Ариана изглеждаше депресирана и Мършъл не я винеше. Беше забелязал, че тя почти не се хранеше и бе много слаба. Какво мислиш, че ще ти кажат момчетата във Вашингтон? Да изчезне мод. Хорските погледи, поне за известно време. Вероятно, ще скрият някъде. Не смятам, че ще и кратко позволят да се върне в Париж и да живее сама. Това би било лудост. Мак се съгласи и с преценката му. Ариана не можеше да остане в стаята му за гости за винаги, макар че това би му харесало. От години в живота му нямаше жена. Беше изкарал дълга връзка с агентка от друго дел, но постепенно се отчуждиха и тя тръгна с друг. Мак беше заклет ерген и се шегуваше с това. Работата не му оставяше много време за забавление или жени, но той нямаше нищо против. Задачите му винаги бяха по-важни за него от всичко останало. Маршал бе същият, но после срещна Палума. До тогава жените не бяха приоритет в живота му, само борбата с злото. Тази борба бе единственото важно нещо и за Мак, и за Маршал в продължение на години. Ами ти! Ти също трябва да внимаваш известно време, бащински го посъветва Мак. Винаги го беше харесвал, беше страхотен агент и свестен човек. Работеха отлично заедно, а и си прекарваха чудесно. Мога да се грижа за себе си, отвърна Маршал, като погледна безполезната си лява ръка. Дори и с тази ръка, добави. И двамата знаеха, че ако се наложи, той щеше да използва пистолета, който бе прибрал в джоба си. Шибан късмет отбеляза мак и кимна към ръката му. Може би не. Никога нямаше да си простя, ако бяха убили Амелия Армстронг, защото не съм реагирал достатъчно бързо. Или пък майка и кратко. Тя беше бременна в осмия месец. Значи си герой, подхвърли мак на смешливо. Значи, лошите ще спечелят сега, щом няма да се биеш с тях. Нищо подобно. Ние с теб сме заменими, мак. Добри сме в работата си, но такива са и мнози на други. В крайна сметка ще надделем. Просто трябва да продължаваме борбата. Те също не мирясват. Избиха много свестни хора през годините, каза мак тъжно. Иронично е, че това което ме унищожи накрая, беше случайен стрелец. Излязъл от лудницата 6 месеца порано. рано Поне да беше някой умен престъпник, който да има мотив да ме застреля. А това изглежда адски тъпо. Все едно да загинеш, като паднеш във ваната. Не съвсем, ухили се Мак. Защитавал си президента на Съединените щати. Доста различно е. Маршал се усмихна. Ариана влезе в кухнята след разговора с Ел и си направи чаша чай. Изглеждаше поспокойна. Мога ли да помогна с нещо? Предложи тя, като се настани до масата. Започваше да се чувства удобно с двамата мъже, особено след като чу уверенията на Ел. Той винаги и кратко помагаше. Да, ухили се мак. Почисти къщата ми, жено. И не забрави да измиеш прозорците и подовете. Не очакваш да живея в тая кучина завинаги, нали? Ариана се засмя. Наймат на апартамента и кратко в Париж включваше и чистачка, която идваше два пъти седмично. Ариана мразеше домакинската работа, пък и никога живота и кратко не на се бе налагало да се занимава с нея, вечно други хора я вършеха. Не ме бива много, признатя, а мак се намръщи престорено. Никое от днешните момичета не го бива. Фо, модерни жени. За нищо не стават. Знаят само да пазаруват и да си правят маникюра. А ние какво да правим? Готвене, чистене, пране, миене на подове, ето това е истинската жена. Ариана се усмихна широко. Страшно харесваше мак. Невъзможно бе да не го заобичаш. Струваше и кратко се тъжно, че сам, без съпруга деца, но маршал и кратко беше казал, че има много други агенти като него. В живота им нямаше място за брак, връзка и романтика. А и работата им се отразяваше зле на жените им. Когато го каза, той се сети за Палума. Тя бе загубила живота си заради него. Поговориха известно време, после тя се качи горе да си събере багажа. Макс готви прочутата си яхния, като метна вътре цялото съдържание на хладилника, с изключение на няколко лимона и купички шоколадов пудинг. Обикновено хладилника му имаше само остатъци от риба и чипс или друга готова храна, която си бе купил на път за вкъщи, но не бе доял. Той извади и бутилка хубаво вино, но Ариана отписа му глътка. Притесняваше се заради пътуването до Вашингтон на другия ден и срещата с Цру в понеделник. Всичко ще е наред, уверя Мак, но тя не беше толкова сигурна. На следващата сутрин Мак се сбогува с тях на летището и преглътна буцата в гърлото си, когато прегърна мършъл. Турмузеше го ужасното чувство, че никога вече няма да го види, а преди не бе изпитвал подобно нещо. «Грижи се за себе си, момче», каза той с предразгавел глас. Те предадоха багажа си и вкараха Стенли в клетката му. Лили щеше да пътува с тях в салона, в пътническата чанта, която мак им беше купил. Ариана застана на гишето и показа паспорта си, а двамата мъже заговориха тихо. Чудесна двойка сте, прошепна. Мак. Можеш да намериш някоя много полоша и вероятно си го правил. Той искрено харесваше Ариана, а обичаше маршал и му се възхищаваше. Смяташе момичето за интелигентно и дискретно, напълно лишено от превзетост и снобизъм, особено като си имаше предвид происходът и кратко. Много смешно, и сум тя маршал и се намръщи. Държеше се като агент на служба, макар вече да не бе такъв. Мисията му беше да откара Ариана здрава и читава до Вашингтон и да я предаде в ръцете на ЦРУ. Не възнамеряваше да гледа на нея като на жена. Тя беше потенциална жертва която се нуждаеше от защита, а това бе неговата работа, официално или не. Но трябва да научиш жената да готви. Иначе ще е безполезна за теб. Двамата се засмяха, а след миг Ариана се присъедини към тях с бордната си карта и чантата с Лили. Тя имаше само един малък куфар, в който бе прибрала покупките от Харъц. Всичките и кратко вещи бяха останали в Париж, макар да не бяха много. Животът ти кратко във френската столица без Бесемпъл и доскоро се състоеше само от работата и кратко с Ел. Ариана прегърна мак, му за гостоприемството и изрази тъгата си, че се разделяха. Следващия път ще спиш в моята стая, намигна и кратко той, с което я разсмя. Знаеше, че мак само се преструва, че флиртува с нея. И двамата мъже се държаха с любезност и уважение. Ял беше прав. Сегашното положение изобщо не приличаше на живота и кратко по време на пленичеството. И тя изпита дълбока благодарност и към двамата. «Грижате се за себе си!» «Бъдете добрички», бяха последните думи на Мак, който не ги изпусна от поглед, докато минаваха през проверката. Това му беше стар навик. Можеше да използва значката си от Скотланд Ярд, за да ги преведе, но не го направи. Знаеше, че Маршал ще се справи идеално. Чувстваше се тъжен, че си тръгваха. Измъчваше го ужасното чувство, че вижда приятеля си за последен път, макар да не знаеше защо. Маршал му махна, преди да се скрие от погледа му. Очите на мак бяха навлажнени, когато подкара към дома си. Сърцето му се сви при вида на празната къща и чиниите от закуската в мивката. Сипа си силно питие, за да успокои тревогата за приятеля си. Надяваше се всичко да е наред и нищо лошо да не се случи с него или момичето. Ариана се отби в една от магазинчетата на летището и купи испански, френски и американски, Вок, Тайм и международния, Хералд Трибюн. После се качиха в самолета и се настаниха удобно в първа класа. Обикновено Маршал пътуваше в туристическа, но сега Цру им бе осигурило първа заради безопасността. Искаха мършъл да е колкото се може поблизо до Ариана и да не е изпуска от поглед. Имаш късмет, че не те настаниха в багажното заедно с мен, пошегува се той, а тя вдигна поглед от списанието и се усмихна. За сега всичко вървеше добре и той се замисли за мак, докато излитаха. Ужасно се зарадва на срещата им. Липсваха му старите дни, когато понякога работеха заедно. Мак беше чудесен партньор и един от най-юмните наюмните смели хора, които познаваше. Човек не можеше да го отгатне по небрежния му вид, вехтите костюми от туит и вечно рушавата коса. Мак приличаше на завеен професор, но бе най-бързият стрелец, когато Маршал някога беше виждал. Беше убил трима мъже за секунди и бе очистил четвъртия с нож със светкавична бързина. Това силно впечатли Маршал и двамата станаха добри приятели. Обеща си да намери време да се види с него отново, когато се върне в Париж и започне обиколка из Европа. Ариана беше мълчалива и хапна съвсем малко. Зачете се с писанията, а след няколко минути заспа. Маршалът зави нежно делото, а стюардесата се усмихна и се зачуди дали не бяха младоженци. Никога не би и кратко дошло на ум, че двойката пред нея са бивша гент на Абана и преследвана жена, които отиваха среща с Цру. Два часа по-късно Ариана се. Събуди забеляза отделото и му благодари със сънлива усмивка. Той гледаше филм, но го спря и свали слушалките. Добре ли си? Попита загрижено. Тревожеше се какво ли се въртеше в главата и кратко, и колко стресирана беше. Тя се отпусна назад и въздъхна. Нервна съм заради утрешния ден, призна тихо. Какво ще правят с мен? Не искам да ме заключат, за да ме държат в безопасност. Маршал също не желаеше това. Не беше справедливо към младата жена. Тя се нуждаеше от живот. Изобщо не му дойде на ум, че и той самият не бе имал личен живот от дълго време. Не беше се радвал и на женска компания след смъртта на Палума преди три години. Понякога му се струваше, че цялата трагедия бе станала само преди дни. Не беше поглеждал друга жена от тогава и бе сигурен, че никога вече няма да го направи. Беше прекалено болезнено да изгубиш човек, когато обичаш. При това любимата му бе загинала заради него. Винаги щеше да го измъчва вина и да усеща кръвта на палума и бебето им по ръцете си. Вероятно, просто ще ти дадат охрана за известно време. Може да се наложи да си найемеш и личните лохранители. Мога да ти помогна да намериш, ако искаш. Има много свестни хора с дребни наранявания, които вече не могат да работят за бъна или ЦРУ, за това действат в частния сектор. Доста бивши агенти се занимават с охрана, след като се пенсионират. И ти ли с това се занимаваш? Попита тя любопитно. Мършъл беше изключително дискретен и никога не говореше за раняването или личния си живот. Ариана знаеше, че бе пристигнал в Париж за няколко месеца, но нямаше представа защо. Чу го да споделя смак, че лявата му ръка е пострадала, ранена от куршум, предназначен за семейството на президента, докато работал в тайните служби, но самият той никога не и кратко бе доверявал този факт. Не, аз приключих, простичко отговори той. Не изглеждаше огорчен, а просто наясно с действителността. Стават гадории, както казват хората. Няма да съм честен, ако предлагам услугите на едно рък-бодигърд. Е, може би на половин цена, ухили се той, а тя потръпна озловещата му шега. Ариана знаеше, че му е доста трудно да използва лявата си ръка, но все пак бе спасил живота и кратко в Париж. Бях късметлия дълго време. Лошите щяха да ме пипнат рано или късно. Вбесих опасни типове, докато работех под прикритие. Не. Можеш да правиш това безнаказано. Понякога съдбата се намесва. Маршал очевидно бе настроен философски и се бе примирил с инвалидността си. Надали му беше лесно, тъй като беше твърде млад. Тък му бе навършил 31, само 6 години по-възрастен от нея. Какво възнамеряваш да правиш сега? Поинтересува се тя. Да попътувам. Да правя неща, за които нямах време докато работех. Не съм вземал отпуск от години. Благодарение на значителното увеличение на пенсията си той можеше да прави каквото си иска, освен да работи като агент. Понякога си мисля, че бих искал да стана преподавател. Знам много за Южна Америка. Мога да преподавам външна политика или нещо подобно. Ще го реша някой ден. А ти? Маршал бе налясно. Че Ариана не се нуждаеше да работи за прехраната си, и се чудеше какво ли прави със свободното си време, поточно щеше да прави, когато отново свободна. Исках да вляза в света на модата. Работех в модно списание преди да заминем за Аржентина. И много ми харесваше. Щеше ми се да се захвана с нещо подобно, но до сега не бях готова. Възнамерявах да си потърся работа в някое списание в Париж. Но сега не знам, какво ще ми позволят да правя. После му разказа, как бе живяла почти цяла година в Света Гертруда. Монашиският живот винаги ми се струвал тъжен и загуба на време, вметна предпазливо той, защото не искаше да обиди, а тя незабавно поклати глава. Наистина не е честна дума. Монахините се забавляват, животът им е хубав и са чудесни. Обичах живота си там. Научиха ме как да отглеждам зеленчуци. Тя се усмихна, като си припомни майка Елизабет, сестра Пол, сестра Мариана и останалите. Тогава можеш да станеш градинарка, подкачия мършъл. Бях ужасна в беленето на картофи, призна тя. Известно време си мислех, че бях отведена в манастира от някаква божествена сила, но игоменката ме убеди, че не е така. Просто се страхувах да се върна в света и тя го знаеше. След това пристигнах в Париж, за да работя с Ел Лефлок. Радвам се, че го направих. Но виж къде се озувах сега. Бягам от похитители и бунтовници. Явно така ми е било описано. После се загледаха във филма и кацнаха във Вашингтон на време. Минаха бързо през митницата и проверката. Посрещнаха ги двама агенти на ЦРУ и ги отведоха в четири сезона в Джорджтаун. Където ги настаниха в апартамент с две спални и обща дневна. Пред вратата им стоеше на постагент. Пътуването с теб определено е интересно преживяване, пошегува се Мършъл. Последния път, когато ме върнаха от мисия, ме настаниха в хотел на летището. Сега им бяха резервирали двоен апартамент, за да може Мършъл да наблюдава Ариана. Агентът пред вратата бе за всеки случай. Бе малко вероятно някой да узнал за присъствието на Ариана тук, но държаха да се уверят, че в безопасност. Нямаше да имат никакви извинения, ако някой отвлече или убие подносим на американска земя. Последния път, когато беше отвлечена, вината не беше тяхна, но този път нищо не се знаеше. Препоръчах им да се останат за вечеря в хотела и Маршал поръча чизбургер за себе си и салата за Ариана от Румсървис. Оправата на хотела разреши да задържат и двете кучета в апартамента. Маршал носеше дневниците и писмата в кофарчето си. Бел оставил очуканата тенекия на котия примак. Не се нуждаеха от нея, а и видът и кратко щеше да травмира Ариана. Той кратко предложи да и кратко направи копия от писмата, преди да ги предаде на Цру, но тя отказа. Беше сложила край на миналото. Не искаше да ги види отново и да провали постигнатото сел. Изгледаха един филм във всеки после и двамата си легнаха рано. Лили спа в леглото на господарката си, а Стенли се опъна на канапето в дневната. Маршал се засмя, когато го оставиха да хърка доволно. И на него му харесва да пътува степ. Ариана лежа будна дълго време, Чудеше се какво ще стане на следващия ден, дали ще научат нещо ново. Може би с помощта на някакво чудо братът на Хорхе щеше да бъде намерен, а тя – свободна. Но пък бе прекалено да се надява на подобно нещо. Сам Адамс им се беше обадил, когато пристигнаха. Трябваше да се явят в офиса на Цруф Маклин, Вирджиния, на няколко километра от Вашингтон, в 9:30. Ариана стана в 6. Поръча си кафе и седна да прочете Вашингтон Поуст в компанията на двете кучета. Малко по-късно Маршал излезе от спалнята си и отиде да разходи кучетата. После закосиха заедно. Облекоха се, оставиха животните в хотела и се качиха в колата на Цру, която ги очакваше долу. Ариана носеше черна пола и полувер, които бе купила в Ехарац специално за срещата, а Маршал облече костюма, донесен му от агента на Мак от Париж. Изглеждаха сериозни и вдъхващи доверие. Ариана бе доста нервна, когато влязоха вътре. Сам Адамс ги очакваше и двамата смършъл се ръкуваха. После агентът от Сру прегърна Ариана и след няколко минути агентите по случая им влязоха в стаята. Положението беше същото. Все още нямаше и следа от Мунюс. Криеше се някъде, вероятно в Южна Америка, но можеше да е и къде ли не другаде. От Сру смятаха че той навярно обвинява Ариана за провала на мисията му и смъртта на неговия брат. А също и, че се бои от информацията, с която тя разполагаше според него. Знаеха, че е отмъстителен тип, също като Хорхе. Сам Адамс бе на мнение, че луи се помен от брат си, а и определено имаше повече връзки, след като успешно бе играл двойна игра толкова време. Имаме основателна причина за тревога, заяви един от хората на сам. Агентите бяха изготвили план, който само добри. Маршал го изслуша, без да промълви и дума. Досещаше се какво предстои, но се надяваше да греши. В сериозна опасност сте, госпожице Грегори. И докато нещо не се промени, например да открием Луис Мунюс, да го сложим зад решетките или да го очистим, не можем да ви осигурим защитата, от която се нуждаете. Видяхте какво едва не стана в Париж. И сигурно ще се случи отново. Щом ви открият, ще се опитат пак да ви отвлекат. Този път няма да е за откуп, а за отмъщение. Може да ви оставят жива достатъчно дълго, за да им прехвърлите пари, с които да финансират каузата си, а после ще ви убият. Рискът е много по-голям от преди. Още не сме наясно кой точно участва в екипа на муниос и кои други правителствени лица, неизвестни за нас, Биха изпълнили заповедите му или биха му свършили мръсната работа. Четиримата бандити в Париж бяха вербувани из цяла Южна Америка сред наемници, бунтовници и професионални убийци. Застрашена сте от лоши хора, добави агентът, а Ариана пребледня. И какво да правя? Да се крия до края на живота си? Как е възможно? Тя определено не желаеше такъв живот. Предпочиташе да умре отколкото да се крие завинаги. Маршал се разтревожи, когато видя отчаяното и кратко лице. Разбираше как се чувстваше, особено на нейната възраст. Животът ти кратко так му бе започнал отново, а ти искаха да го превърнат в затвор. Не е нужно да се криеш до края на живота си, нежно успокои. Сам. Ще само за известно време. За няколко години. Искаме да ти помогнем, Ариана. Знам, че е трудно. Доведохме те тук, за да ти предложим включване в програмата за защита на свидетели. На много елитно ниво, с максимална охрана, но по начин удобен за теб. Така ще можем да гарантираме безопасността ти. Ще се погрижим за всичко. Като да се преместя в Монтана и да се преструвам на друг човек? Попита тя ужасено. А мъжете около масата кимнаха. От очите й кратко бликнаха сълзи. Но какво ще правя там? Ще бъда съвсем сама. Това и кратко звучеше като съдба, по-страшна от смъртта. Не заради мястото, а заради начина, по който щеше да и кратко се наложи да живее. Скрита, под чуждо име, с непознати, които никога нямаше да узнаят истината за самоличността и кратко, щеше да живее в лъжа. И за колко време? Ще ти помогнем да си наймеш хора, ще ти дадем на разположение няколко агенти, докато се приспособиш, но се надяваме да не се нуждаеш от тях там. Държим да си в безопасност, докато нещо не се промени тук или в Аржентина с Мунюс. Естествено, ще продължим да го издирваме. Може и да не отнеме много време да го открием, опита се да окоражи сам. Сълзите се стекоха по бузите и кратко, Маршал ужасно искаше да утеши, но нямаше какво да каже, а и знаеше, че хората от срубяха прави. Той също би избрал подобен план за нея. Заряна бе прекалено опасно да е пред хорските погледи и това можеше да продължи дълго време. Ами ако не се съглася, попита тя с упорития вид и държане на съвсем младо момиче. Ще поемеш много голям риск. Спомни си какво преживяхте в Париж. Ще ти помогнем да си избереш място за живеене, има няколко, които ще ти препоръчаме. В малки провинциални градчета, щати с почти несъществуваща престъпност, където няма да привличеш внимание. Очевидно не става дума за градове като Вашингтон или ню йорк Ариана само себе бе пошагувала с Монтана, но бе оцелила право в десетката. Уайоминг беше един от любимите щати на програмата за защита на свидетели. Наистина смятаме, че това е най-мъдрото решение за теб сега. По принцип, програмата за защита на свидетели е предназначена за хора, на които предстои да дават показания на дело и трябва да ги пазим до тогава. Твоят случай е различен, защото си потенциална жертва за хора, които са те отвличали и преди, целта ни е да те. Предпазим от тях. Ако в даден момент успеем да стигнем до дело, ще те призовем да дадеш показания. Но най-вече се грижим за безопасността ти. Сам добави, че още преди да и кратко отправят предложението за програмата за защита на свидетели, бяха минали по надлежния ред, за да задействат всичко незабавно. Още докато тя беше в Лондон, бяха получили одобрение от Министерството на правосъдието за приемането на Ариана и Маршал в програмата. После одобрението бе потвърдено от щатската прокуратура в съответствие с обичайните им процедури. Сам бе помолил всички агенции да ускорят процеса. Ариана се шокира, когато чу, че въпросът вече е уреден, това определено е разстрой. Нямаше кой да посъветва какво да прави. Беше съвсем сама, нямаше помощ от никъде. И бе прекалено млада, за да вземе подобно сериозно решение, което можеше да повлияе на целия и кратко живот, и оцеляването и кратко. Защо не помислиш един-два дни по въпроса? Знаем, че решението не е лесно. Ще ти дадем списък с местата, които избрахме. Ще направим всичко възможно да направим живота ти полек. Можем да помогнем и на двама ви да си намерите работа. Ще ви осигурим жилище и издръжка от 60 000 на година. Ще подготвим всички документи и ще ви осигурим правна помощ, ако смятате, че се нуждаете от нея. Зави кратко се свят, докато слушаше. Положението бе идиотско, защото бе наследила страшно много пари от баща си и можеше да си уреди изключително удобен живот навсякъде, където би искала. Но кимна в потвърждение и все още изглеждаше изпаднала шок, когато излязоха от офиса. Маршал бе предал дневниците и писмата на сам преди събранието. Сега агентът се обърна към него. Мнението ни е същото и за теб, Евъред. В момента и ти си изложен на сериозен риск. Ако някой от четиримата бандити, които видя в Париж, те е снимал, хората на Муниус ще се втурнат по петите ти за нула време. Настоявам и ти да си в програмата за защита на свидетели. С госпожица Грегъри, когато тя си избере място, или пък сам. Зависи си от вас двамата. Сам им връчи списъка с предпочитаните места и щати. Искаш да изолираш и мен. Изненада се маршал, а сам кимна. Имаш не по причини от нея да се включиш в програмата. Може би дори повече, като си има предвид предишната ти дейност. А вече те видях и с нея, сериозно му напомни Адамс. Той изведе маршал и Ариана от стаята и ги покани в кабинета си, където продължиха да обсъждат проблема. Ариана се мъчеше да потисне сълзите си, а Маршал изглеждаше мрачен. Все едно ме изпращате в затвора или в Сибир, оплака се тя насам. Става дума за спасяването на живота ти и стъкна успокоително той. Положихме неимоверни усилия да те измъкнем от лагера на Хорхе. Не искаме да те изгубим сега. Агентът знаеше, че това можеше да стане много лесно, а и Маршал бе наясно, че е така. Слязоха долу до чакащата ги кола и Ариана избухна в сълзи и плака по време на целия път до хотела. Маршал мразеше да гледа толкова тъжна и отчаяна, и когато се върнаха в апартамента, а прегърна. Знам, че звучи ужасно. Но няма да е толкова зле. И няма да е завинаги. Хора като мен откриват типове като Мунюс непрекъснато. Просто трябва да им дадеш време да си свършат работата. А сега и аз съм в същата лодка като теб. Искат да заключат и мен. Да ме изпратят в Сибир, както каза. Но Маршал не изглеждаше отчаян като нея, а само объркан. Беше свикнал да го изпращат на много по-лоши места и при по-опасни условия за дълги периоди от време. Съжалявам. Пророни тя нещастно и си издуха но в кърпичката, която мършъл и кратко подаде. Всичко е по моя вина. Не, не Точно с такива неща се занимавах, докато работех. От години разни типове се опитват да ме очистят. Напуснах Колумбия поради изтичане на информация. Наложи ми се да се изнеса оттам в рамките на няколко минути. Имах жена и бебе на път. Брат и кратко беше наркобарон, в чийто лагер бях проникнал три години по-рано. Той уби и нея и детето в деня, когато заминах. Тези хора не си играят игрички. Сам е прав. Мьос ще те убие, ако може. Нека не му разрешаваме да го направи. Предстои ти дълъг живот, а криенето ще продължи само известно време. Уверия той в опит да представи положението в по-розова светлина. Може да минат години, изхлипа тя и отново си издуха нос. Не можеше да спре да плаче, като помисляше какво бъдеще очакваше. После го погледна в очите и попита, ще дойдеш ли с мен? Маршал бе станал единственият и кратко приятел, а и мисълта, да изчезне сама я е ужасяваше. Ако беше с него, поне щеше да има близък човек, а и се чувстваше в безопасност в негово присъствие. Само дето се натъжи още повече когато чу за жена му и бебето. Съжалявам за това, което ти се случило. Защо тези хора са толкова зли? Просто са си такива. Нямат морал, нито съвест, само извратени идеи. Мотивирани са от пари или власт, или и двете. Това корумпира хората. Предполагам, че някои от тях просто са си родени такива. Бе видял страшно много през годините си в Абъна, и то бе изписано в очите му. Маршал и кратко подаде чаша вода и седнаха да прегледат списъка с възможните места. Уайоминг беше на първо място, следван от щат Вашингтон, после Аляска, Северна и Южна Дакота, Монтана, Оклахома, Арканзас и Ню мексико Бяха все провинциални фермерски щати, които никак не и кратко се нравяха, и тя отново избухна сълзи. После се замисли за Уайоминг. Исках да живея Франчо, когато бях малка. За около 10 минути усмихна се тя сълзи. Яздех много като дете. Може да се захванем с коневътство. Всъщност нямаше никакъв мерак за това, но поне изглеждаше малко попривлекателно. Щеше да има с какво да се занимава, ако купеха коне и започнеше да язди отново. Ако изберем място в близост до университетско граче, мога да дойда с теб и да преподавам, ако ми позволят, каза Маршал замислено. Едва ли ще мога да ти помогна с нещо, Франчото, Унило се усмихна той и посочи лявата си ръка. На времето. Имах учител по езда с една ръка, и стъкна Ариана. Беше най-добрият учител, който някога съм имала, добави искрено. Все пак ще оставя конете за теб, ухили се Маршал. Беше готов да замине с нея. Това е по успокои, но трябваше да помисли сериозно по въпроса. Излязоха на разходка в парка Рок Крик, придружени от четирима агенти, и отново обсъдиха плана. И двамата единодушно предпочетоха Уайоминг. Идеята за коневътството започна да се харесва на Ариана, стига да и кратко се наложеше да се занимава с него само година-две или дори по-кратко, ако извадеха късмет и Луис бъдеше заловен. Маршал почти бе успял да убеди, че така и щеше да стане. Той се надяваше да излезе прав, но бе напълно възможно Муниос да изчезне за много години, дори за винаги, и тя да бъде принудена да остане в Ойоминг. Какво искаш да преподаваш? Попита го Ариана. Политология. Специалност южноамериканските страни. Мога да преподавам и испански, ако не ми предложат друго. Но бих предпочел политологията. Мършъл бе готов да се заеме с работа отново, а и му харесваше идеята да влезе в програмата заедно с Ариана. И той не желаеше да е сам. По принцип беше самостоятелен и независим, но отиването на съвсем ново място, където нямаше да познава абсолютно никого, му се стори крайно непривлекателно. Беше правил нещо подобно в работата си под прикритие, когато се бе вживявал в различни роли, но тогава то бе много повълнуващо. Бе активен и оцеляваше благодарение на хитростта и бързината си. Предстоеше му много по-кротко и безинтересно съществуване, наистина по-удобно от повечето места, където бе живял под прикритие. Но нямаше да е толкова заед, а необходимостта да е на Штрек щеше да му липсва. Той разказа на Ариана за лагера на Раул в джунглата и тя си позволи да го попита за Палума. Видя, че темата все още е болезнена за него. По същия начин споменаването на Хорхе а разстройваше. На следващата сутрин звъннаха насам и го помолиха да дойда в хотела. Маршал заговори от името и на двамата. Съобщи, че са съгласни да влязат в програмата за защита на свидетели и одобряват Уайоминг, но държат да знаят кой градовец Ро има предвид. Обясни, че настояват да са близо до университетско градче. Ариана добави, че желая да направи ферма за коне, която щеше да финансира лично. Парите не. Бяха проблем за нея. Дори кратко беше хрумнала идеята да дава уроци по езда на бедни деца, макар Маршал да и кратко бе казал, че в Уайоминг трудно ще намери такива. Но и двамата одобряваха идеята за Уайоминг, а сега и сам ги изненада. Всъщност, притежаваме доста голямо ранчо в Уайоминг което и преди сме използвали с тази цел. В момента не е обитавано. И вероятно се нуждае от ремонт. Къщата е просторна и достатъчно голяма за многолюдно семейство. Последният ни свидетел, който бе настанен там, имаше четири деца. Отдално има къща за управителя, както и няколко помалки постройки. Ще ви се наложи да направите ремонт, когато се нанесете. На наши разноски, разбира се. Наблизо има и университетско граче. Не е Харвард, но става. Май е подходящо и за двама ви, а? Сам изглеждаше страхотно облегчен, но Ариана още се притесняваше. Как ще получа достъп до парите си? Попита тя. Повечето свидетели, които попадаха в програмата, нямаха подобен проблем, но за нея той съществуваше. Слава богу, срубяха предвидили всичко. Можеш да прехвърлиш пари в една от нашите сметки. Ние ще ги управляваме, за да не могат да ги проследят до теб. И ще ти сплащаме сумите, които искаш, на новото ти име. Няма да е проблем. Между другото, и двамата трябва да си изберете нови имена, напомни им той. Мога ли да правя каквото си искам с къщата? Поинтересува се Ариана и сам се усмихна. В границите на разумното, каза той. Ако боедисъш всичко Феркорозово розово слила ви раета, следващият свидетел, който се нанесе там, може да не се зарадва много. Но това ще обсъдим по-късно. Сам искаше Ариана да е щастлива, доколкото това бе възможно при сегашните обстоятелства. Тя пък се обнадежда от отговора му, който намекваше, че няма да останат в лайоминг за винаги. Може би ще да се позабавляват там година две. А и Маршал се съгласи да замине с нея. Ако беше сама, щеше да и кратко е много по-трудно. Не познаваше Мършъл добре, но му се доверяваше напълно. Кога трябва да заминам? Попита тя притеснено. Скоро, отговори сам сериозно. Утре ли? Паникоса се тя. Беше вторник. Да речем, в петък. Необходимо е да изчезнете колкото се може по-скоро. Възможно е да те търсят тук или пък някой случайно да те види. Светът е малък, а не знаем къде е Мунюс. Това ни тревожи. Може да е в страната с. Фалшив паспорт и под чуждо име. Маршал на одобрително. Можем ли да си вземем кучетата? Разтревожи се Ариана. Естествено. Трябва да поработим върху самоличностите и историите ви. Откъде сте, защо се местите там, какво сте работили, къде сте ходили на училище? Можете да си създадете приятели на новото място, но не бива да допускате абсолютно никакви грешки. Маршал ще ти обясни как става това, усмихна се сам. Знаеше, че бившият агент е експерт в вживяването в нова самоличност и придържането към легендата. Животът му бе зависил от това в продължение на 6 години. Знаеше как буквално да се превърне в човека, за когото се представяше. След обед хората от програмата дойдоха да им покажат снимки на новия им дом. Беше огромна, но занемарена фермерска къща. Ариана незабавно реши да пребояди са и да издигне нови огради. Мебелировката също и кратко се видя стара и увехтяла и трябваше да се смени. Къщата на управителя, която Маршал щеше да използва, Изглеждаше просторна и бе обзаведена, преди да бъде купена от правителството. Той заяви, че е идеална за него. Не се нуждаеше от луксозно жилище. Три години беше живял в Колиба в Колумбия и в палатка в Еквадор преди това. Къщата щеше да стъпало нагоре за него. Като приятели ли отивате? Попита агентът. Или съпрузи? Брат и сестра. Работодател и служител. Не бяха мислили по въпроса и Арияна отговори, приятели. Той е дошъл да ми помогне със създаването на фермата, след като загубил жена си. Аз тък му загубих баща си. Това беше вярно до известна степен. Да се преструват на брат и сестра бе прекалено откачено, а и Маршал не беше нейн служител. Ролята на приятели беше по поудобна. Така и придържането към истината ставаше по-лесно. Маршал възнамеряваше да кандидатства за преподавателско място в колежа, след като пристигнат там. Хората от програмата предложиха да му помогнат с намирането на работа и да му осигурят необходимите препоръки. Задължително беше да си изберат нови имена. Най-лесно бе да запазят малките си имена или поне същите инициали, което също бе стандартна процедура. Мършъл реши да използва моминското име на майка си, Джонсън. Ариана пък избра за фамилно име Робърт, името на баща си. Трябваше да се снабдят с кредитни и дебитни карти, паспорти, шофьорски книжки. Банкови сметки и още куп други документи с новите им самоличности до края на седмицата. Хората от програмата за защита на свидетели се заеха да уредят всичко. Вечерта Ариана се просна в леглото на пълно изтощена. Амаршъл звънна в белия дом, след като тя заспа. Искаше да се види със семейство Армстронг, преди да замине за Уайоминг. Не беше виждал брат и Амелия дълго време. Мелиса се зарадва, когато чуглас му, беше му задължена за цял живот. Президентът беше на официално посещение в Телавив, но Мелиса и децата си бяха у дома и тя го покани да им отиде на гости в четвъртък след училище. Той се съгласи. На следващия ден Ариана взе със себе си четири агентки и отида на пазар. Искаше да купи всичко, от което смяташе, че ще се нуждае в ойоминг. постъпи постъпи по същия начин, но взе само един агент и пазаруването му бе по-скромно. Купи кофари и за два мим, но се наложи да поръча още няколко, когато се прибра в хотела. Не беше очаквал страховитото количество дрехи, които Ариана бе купила просто за всеки случай. Тя изглеждаше едва ли не засрамена от себе си, и той се засмя. Никога не беше живял с друга жена, освен с Палума, и стилът на Ариана бе съвсем нов за него. Той я е покани да посети семейство Армстронг заедно с него, и тя се трогна и изненада. Познаваше Филип Армстронг и съпругата му и дори бе ходила на бала за инаугурацията му с баща си, а и президентът бе присъствал на погребението на Робърт, но изненада топлото. Изпълнен особич приятелство между Маршал и семейството на президента. Амелия и кратко разказа как маршал бе спасил живота и кратко, после се обърна към него и подробно му описа всичко, с което се занимаваше. Брат пък управляваше новия си хеликоптер с дистанционното и едва не им отнесе главите. Подържаха бебето и му се порадваха. Прекараха два щастливи часа с семейството, невероятно облегчение за тях след напрежението, в което живееха след като Ариана за малко не бе отвлечена в Париж. Заминавам за известно време, съобщи Маршал на децата, преди да си тръгне, а майка им повдигна вежди разтревожено. Децата вече бяха полюбопитствали дали Ариана е новото му гадже, но той подчерта, че са само приятели. Амелия се бе усмихнала облегчено при този отговор, но се натъжи, когато чу, че Маршал заминава. Пак ли ще работиш под? Прикритие, Попита тя и околко огромните си сини очи, които бяха завладели сърцето му още при първата им среща. Нещо такова. Мислех, че вече не можеш да се занимаваш с това. Направих изключение за мен, но няма да пострадам. Отивам на съвсем безопасно място, тук, в Съединените щати. И веднага, щом успея, пак ще ви дойда на гости. Той не виждаше причина да не може да посети президента и под новото си име. А и ако извадеха късмет, може би всичко щеше да приключи бързо. Мелиса тихичко го посъветва да внимава, след като той прегърна децата, после топло и кратко благодари за поканата. Секретарката беше напомнила на Мелиса, коя бе Ариана и какво и кратко се беше случило. Първата дама се зачуди дали Мършъл не бе в ролята на нейн телохранител. В колата, на път обратно към хотела, Ариана оживено споделяше впечатленията си от децата. Беше трогната от милото отношение на Маршал към тях и от очевидната им обич към него. Личеше си, че се е привързал към тях завинаги. Сигурно щеше да е адски добър баща, ако животът му бе протекал по различен начин. Ариана се сети, че и двамата бяха изгубили бебето от хора, които обичаха, при шокиращи обстоятелства, които ги бяха травматизирали. Поради намесата на съдбата Върнаха се в апартамента и откриха Стенли и Лили дълбоко заспали заедно. Тя беше сгушена в лапите му, заровила глава в гърдите на едрата хрътка, а Стенли бе облегнал муцу върху нея, докато тя похъркваше тихо. Чудесно беше, че кучетата се разбираха толкова добре и че можеха да ги запазят. На другия ден след посещението в белия дом Ариана изкочи от спалнята се облечена с джинси, розова карирана риза, розов полувер, ниски обувки и без грим. Дългата и кратко руса коса беше хваната на конска опашка и тя изглеждаше на не повече от 16, когато сложи лили в пътническата чанта. Багажът им бе опакован. Предния ден им бяха връчили картите за самоличност и дори мобифони и компютри, а всичко, свързано с старите им имена, бе подменено. Федерален съдия беше одобрил новите им имена и всички документи бяха подпечатани. Парижките им хазии бяха уведомени че те напускат апартаментите си с двумесечно предизвестие. Маршал бе минавал по този път и преди, но за Ариана бе напълно нов. Тя беше мълчалива и леко потисната, докато пътуваха към летището. Откараха ги с частен самолет до Уайоминг. Придружаваха ги четирима агенти от ЦРУ. Според подготвените документи двамата бяха купили къщата за скромна сума, в случай, че някой решеше да провери. Ариана се загледа през прозореца по време на полета. Сутринта безвъннала на Яел в Париж, за да го уведоми за развитието на нещата. Той и кратко заръча да му се обажда винаги, когато се нуждае от него. Струваше и кратко се невероятно странно, че сега заминаваше за ново място с смършъл, когато едва познаваше. Полета до Каспър, Уайоминг, отне 4 часа. Ариана не спа, не проговори и не хапна нищо. Просто седеше и зяпаше през прозореца. Маршал се разтревожи. Тя бе травматизирана тежко преди и той не искаше пътуването им да върне старите и кратко спомени. Ариана изглеждаше измъчена от миналото. Хората от програмата дори и кратко предложиха отново психиатър, който да и кратко помогне да се приспособи към новия живот, но тя отказа. Предпочиташе да говори с Ял. Сдобиването с нова самоличност бе познато на Маршал, при това на много по-лоши места от Уайоминг, за той не беше разстроен, просто леко притеснен за установяването и приспособяването към новите условия с жена, която всъщност не познаваше. Докато Ариана отново се лишаваше от всичко. Близко до сърцето и кратко, и той не знаеше как да я утеши. Предишната вечер бе звъннал на мак, за да се сбогува с него. Намекна му завоалирано какво ставаше, но не му каза къде отива. И аз смятах, че ще приберат на безопасно място за известно време. Това е единственото, което могат да направят. Е, грижи се за себе си, момче. Надявам се мястото да е читаво. Не може да е по-лошо от дубките, в които си се завирал преди. Дяволски начин да си намериш жена обаче, пошагува се той. Накарай я да чисти къщата. Тя има много да учи по въпроса. Вероятно ще ме накара аз да чистя вместо нея, отвърна Маршал и двамата се засмяха. Докато самолетът се снижаваше към летището, Ариана забеляза няколко къщи и ферми, но земята изглеждаше най-вече безлюдна и тя се почувства, като че кацаха на луната. Добре ли си? Попита е Маршал Мило. Тя го погледна и кимна, но не изглеждаше сигурна. Внезапно всичко и кратко се стори кошмарно. Липсваха и кратко Париж, Буенос Айрес, Ню Йорк и дори уютната разхвърлена кухня на мак в Лондон. Искаше и кратко седе навсякъде другаде, но не и тук. С насълзени очи тя последва Маршал и четиримата агенти надолу по стълбата на самолета. 15- от малкото летище до ранчото извън къспър имаше само половин час път с пикапа, натъпкан с кучетата и багажа им. Портата към имота бе доста очукана и се нуждаеше от боядисване. Отпред имаше селска почтенска котия. Щяха да разполагат и обществена почтенска котия, а колежът Каспер, където Маршал се надяваше да преподава, се намираше на около 40 минути път, напълно приемливо за него. Минаха през портата и подкараха по дългия частен път по край къщата на управителя и няколко малки постройки и бараки. Вляво видяха просторен обор, където Ариана можеше да подслони конете, които възнамеряваше да купи. Главната къща имаше широка тераса и ниска ограда от бели дъски и безгошена сред вековни дървета. Планината Каспер се виждаше в далечината. Беше топло и духаше лек ветрец. Един от агентите се качи по стъпалата и отключи предната портичка. В двора бяха паркирани нов пикап и малък седан. Доставени наскоро за тях. Маршал и Ариана се спогледаха. Тя изглеждаше притеснена, но послушно последва старшия агент вътре. На километри от тях нямаше други къщи. Беше много красиво, но напълно безлюдно. Никога не беше. Живяла на такова тихо селско място. Всичко и кратко беше непознато. Липсваха и кратко големите градове. Дори манастирът не бе толкова тих и изолиран като ранчото. Агентът запали лампите и останалите от групата влязоха и огледаха. Всеки дневна, трапезария, холска мина, просторна, светла кухня и широко стълбище, водещо към четирите спални горе. Мястото беше обзаведено спартански и бе безлично като мотел, по стените нямаше никаква украса. Къщата ни излъчваше топлота и уют, и Ариана се натъжи при спомена за апартамента си в Париж. Шила, старата секретарка на Робърт, бе поел ангажимента да отида там и да прибере всички вещи на Ариана. В основни линии тя бе наясно какво ставаше с Ариана, но нямаше представа къде изпращаха, нито под какво име. Цру предупреди Ариана да ни кратко се обажда, тъй като бе възможно да подслушват му бифона и кратко. Всички съобщения за Шила щяха да минават през програмата за защита на свидетели или цру. Секретарката съжаляваше момичето страшно много и се тревожеше, че никога вече няма да се видят. Ариана разгледа простата фермерска къща и се вторачи в мършъл с тъжни очи. Добре дошло от дома, каза той нежно. Искаше му се къщата да е похубава. Беше прекалено семпла и щяха да са нужни сериозни усилия за да направят приятна и уютна. Агентите от програмата бяха заредили хладилника с основни продукти – мляко, лейца, масло, хляб, марули, шунка и филе, банани, нескафе и захар. Достатъчно да има какво да хапнат, когато пристигнат и на следващата сутрин. На плота в кухнята лежеше списък с местните магазини, които се намираха на около 15 км от тях. Ариана се огледа отчаяно наоколо. Половин час по късно агентите си тръгнаха и двамата с Маршал останаха сами. Можем да поразкрасим мястото с малко боя и нови неща, каза той в опит да и кратко вдъхне оптимизъм. Виждаше колко нещастна е Ариана. Луис Муньос бе отнел живота и кратко, също както бе направил и брат му преди две години. Тя седна до кухненската маса, а Маршал направи кафе. Беше се надявал заради нея, че къщата ще е похубава. Околността бе великолепна, но съвършено различна от Париж и Ню йорк Ариана бе получила културен шок. Тя отпи кафе от грозната нащърбена чаша. После вдигна очи към него и се усмихна. Не бих могла да оцелея, ако не беше тук, честно призна тя. Не. И кратко покаше за липсата на лукс но изолацията и кратко се стори ужасяваща и потискаща. А колкото повече разглеждаше къщата, толкова по грозна и кратко се струваше. Трудно и кратко бе да си представи, че ще живее тук няколко години, а може би и завинаги. Беше кошмарно безлична и Ариана имаше чувството, че са запратили в нечи и живот. Ще оцелеш, разбира се, уверя той. Преживяла си и много по-лоши неща. Слава богу, че си купих прилични дрехи, преди да дойда тук, каза тя иронично, а Мършал се засмя. Стенли и Лили се гонеха въодушевено навън и лайха жизнерадосно. На кучетата им харесва, отбеляза тя. Това беше единственият обнадеждаващ знак за сега. Ще свикнем, око той, но и на него къщата му се струваше потискаща. Дори колибата в джунглата не изглеждаше толкова унила и мрачна като увехтялата фермерска къща, която определено нямаше атмосфера на дом. Как, по дяволите, се стигна до това? Промърмори Ариана и се надигна да провери какво има шкафовете. Откри грозничини и чаши, прибори за шест души, които все едно бяха минали през емалачка няколко пъти. Лъжиците и вилиците бяха изкривени. Е, край с това! Категорично заяви тя. Мразя грозни прибори. Отиваме в града да си купим нови. Почувства се по-добре, когато взе решение, и Маршал се усмихна. Нещата, за които нежният пол мисляше, бяха новост за него. Ариана изтича горе, за да провери чершафите и хавлиите и също ги обяви за негодни. Хайде да отидем на пазар. Все някъде наоколо трябва да има търгет или... Икеа. Ще се снабдим с мебели и дори окраса за стените. Точно по този начин бе поступила посолството в буенос -Айрес, само че там купуваше красиви антики и килими, обюсон, така че резултатът бе зашеметяващ. Но бе твърдо решена да приеме предизвикателството на грозната къща, а маршал си помисли, че това бе добър знак. Оставиха кучетата и се качиха в пикапа. Отбиха се в къщата на управителя и я разгледаха. Беше също така грозна като нейната, но Ариана хареса кухнята повече, а в спалнята имаше прекрасно старинно легло с изешна дърворазба. И ти ще имаш нужда от обзавеждане, заяви тя, когато поеха към града. Тя пусна радиото и се загледа през прозореца с въздишка. Маршал изпита съчувствие към нея. Ариана полагаше неимоверни усилия да запази присъствие на. Духа, но наистина бе несправедливо, чим се налагаше да живеят тук. Минаха през малко градче, където откриха бакалница. Видяха и обществена пералня, химическо чистене, книжарница, бензиностанция и още няколко магазина, но не спряха. Половин час покъсно пристигнаха в Каспър, който бе пълен с млади хора и живот, ресторанти, барове и кафенета, художествени галерии и антикварни магазини. Ариана се поразвесели. Спряха да хапнат и да пият по капучино, после тя се захвана да издири нещата, които и кратко бяха нужни за къщата. Намери две красиви маси и бюро в антикварния магазин, голяма картина в една от галериите и няколко красиви рамкирани снимки в друга. После отидоха с пикала до Таргет, където Ариана избрача шафи и хавли в красиви цветове и шарки. Купи маси, столове, Окрашения и кухненски аксесуари в ярки цветове. Сервис италиански керамични чинии в синьо и бяло, семпли чаши за вино и вода от синьо стъкло и прилични прибори от нераждаема стомана с кокалени дръжки. Нищо не беше луксозно, но всичко бе ярко, красиво и приятно. Маршал се впечатли най-вече от бързината, с която Ариана действаше. Натовариха пикапа и тя помоли да им доставят мебелите на следващия ден. Купи някои неща и за неговата къща. Цялата работа бе свършена със светкавична бързина и той направо се шашна. Ариана обясни, че майка й кратко обичала да обзавежда и я научила как. А и новите кредитни карти им послужиха добре. Страшно те бива в това, възхити се той. Щеше да ми е нужна поне година да реша какво да купя за къщата. Забавно е. Засмя се тя и се почувства щастлива за първи път, откакто пристигнаха. Трябваше да видиш какво направих с резиденцията в Буенос-Айрес. Беше буквално празна, когато пристигнахме там. Но когато приключих, стана великолепна. Оставих всичко там като дар от баща ми за посолството. Единствено се надявам да се измъкнем от тук по някое време. Нямам желание да прекарам остатъка от живота си в къспър, промълви тя отчаяно, но определено изглеждаше по-добре, отколкото преди няколко часа. Няма да си тук за дълго, каза той убедително. Откъде знаеш? Ариана ужасно искаше да му повярва, но не можеше. Защото момчетата от Срус са добри в работата си. Ще го намерят. Е, не са страхотни като нас от Абана. пошегува се той и Ариана се засмя. Маршал. Наистина успяваше да я развесели и разсмее, разведряваше и на ужасните ситуации. Беше го правил цял живот. Пък и харесваше Ариана и искаше тя да щастлива. Възхищаваше се на старанието и кратко да гледа положително на положението. Отбиха се в бакалницата да си осигурят храна за вечеря. Маршал купи месо за барбекю. Закле се, че бил майстор в печенето на скара макар да не го беше правил от години. Извадих късмет, ухили се тя, защото ако храната зависи от мен, ще умрем от глад. В Париж карах на салати, сиране и ресторанти. Но тук определено не беше Париж, а тя никога не себе учила да готви. Да сключим сделка тогава. Аз ще готвя, а ти ще обзавеждаш. Ариана кимна с усмивка. Имаше чувството, че са корабокрушенци на безлюден остров. А когато се стъмни, осъзна, че се бои да остане сама в къщата. По време на вечерята Мършал долови нервността и кратко я попита какво я тревожи. Мобифонът ми ще е включен непрестанно. Звънни ми, ако имаш някакви проблеми, каза той. Какви, например? Ако се вмъкне вълк и изяде и мен, и Лили. Ариана се шегуваше, но не съвсем. Никога преди не беше живяла на толкова изолирано място. Чувстваше се в много по-голяма безопасност в града, макар да преследваха наемни убийци. Поспокойна ли ще си, ако спея в една от стаите за гости? Предложи той. Тя го погледна засрамено, но кимна благодарно. Знам, че звучи глупаво, но тук ме страх. Трудно ми е да повярвам, че в тази пустош е по-безопасно отколкото в града с много хора наоколо. Никой няма да те отвлече или застреля тук, Ариана. Нямат представа, къде се намираш. И точно в това бе смисълът. Тя се съгласи, но все пак не и кратко харесваше. Каспар беше красиво място, но не и кратко се виждаше забавно. А и личеше, че си е градско чедо. Маршал очакваше с нетърпение да отиде за риба и да се разходи с планините. Нито една от тези възможности обаче не привличаше Ариана. Все пак пистите за скитук бяха чудесни, а те и двамата обичаха да се спускат. Имаше и театър, зала за симфонични концерти, музеи и галерии, които решиха да разгледат. След вечеря Маршал пренесе кофара си в господарската къща. Настани се стаята за гости, която се намираше най-далеч от нейната, за да не я безпокои ако гледа телевизия през нощта, както правеше обикновено. Във всяка стая имаше телевизор, а в във... Всекидневната бе огромен плазмен с плосък екран, както и прилична стереоредба. Ариана отиде в спалнята да си разопакова багажа, докато той изпръщаше имейли от компютъра си в кухнята. Тя го чу да се качва горе по-късно и отвори вратата, за да му благодари, че останал при нея. Изглеждаше поспокойна в бялата памучна нощница със сини панделки, която си беше купила в харац. Дългата и кратко руса коса беше пусната и се стелеше красиво по рамената и кратко. Беше толкова млада и красива, че сърцето му трепна. Щеше да живее в една къща с нея, а и бяха изминали дълъг път заедно. Струваше му се странно, че са тук като приятели и са квартиранти. Това бе много различно от живота му в джунглата или осамотението му от тогава. Лека нощ, пожела му тя и затвори вратата. Маршал лежа и дълго мисли за нея, а когато заспа, сънува палума. Усещаше нежното и кратко тяло в ръцете си сякаш никога не я бе оставил. На следващата сутрин разгледаха хамбара заедно, след като той приготви закуската. Ариана реши, че хамбарът е по-хубав от къщите. Отидоха отново в града и намериха Best едно, едно, откъдето си купиха дискове с филми и музика. Откриха, че имат едни и същи музикални вкусове, макар Маршал да харесваше и латино, тъй като бе живял дълго време в Южна Америка. Ариана се похвали, че в Аржентина се научила да танцува танго, и той се усмихна. Купиха и още някои неща за къщата. След като им доставиха мебелите, те се захванаха да ги подредят. Маршал се изненада колко по-добре изглежда мястото благодарение на няколко възглавници, свещи, нови мебели, голямо огледало в антрето, картините и снимките, които той закачи по стените. Ариана знаеше къде точно да постави всичко и подобренията незабавно се усетиха. Уха. Истинска магия, впечатлено възкликна той. Не знам какво ще се получи с отглеждането на коне, но трябва да станеш дизайнер по вътрешно обзавеждане. Адските бива. Мястото изглеждаше несравнимо по-добре, след като Ариана приключи. После Мършъл опече ребърца на скара и пилешки пържули и пусна музика. Почувстваха се почти като дома, макар и не съвсем. Все още мястото бе твърде ново за тях, но пък Ариана бе приятна компания и изпитваше искрена благодарност заради помощта му. Изгледаха един филм заедно и тя заспа, облегната на здравото му рамо я прегърна нежно, а Стенли му хвърли въпросителен поглед, сякаш го питаше какви ги върши. Гледай си работата, прошепна му Маршал весело. Ариана се събуди в края на филма и той я подкачи, че е заспала. Но пък беше изморена от всичко свършено през деня. Прекараха следващите няколко дни в чистене. Освен жилището на управителя, имаше и няколко постройки за различни видове оборудване. Маршал обеща да найеме работници за изчистването на хамбара. Ариана възнамеряваше да посети местните търгове на коне, след като подготвяха обора, а и очакваше с нетърпение да види истинско родео, което звучеше забавно и за Маршал. Осигуряваше им развлечение. През следващата седмица той отиде в колежа и попълни молба за преподавателско място по политология, испански и наказателно право. Вписа новите си препоръки. Според които бе работил във военното разузнаване в продължение на две години. Црумо беше осигурило необходимите документи. Ариана го придружи и прегледа таблото с обяви, за да намери чистачка и екип за обора и си записа няколко имена и имейли. По-късно щяха да се нуждаят и от човек, който да се грижи за конете. Затова ти разгледа и тези обяви. Сам Адамс звънна да провери как се справят след първите няколко дни и Маршал го увери, че се добре. Ариана също изглеждаше повесела. В края на втората седмица вече се чувстваше удобно в новата къща. Маршал обаче все още спеше в стаята за гости, защото тя се страхуваше да остане сама нощем и не му позволи да се изнесе. Чуваха война, кой в далечината, и тя винаги внимаваше за Лили, когато извеждаше. Стенли пък се наслаждаваше на обширните пространства, където можеше да тича и лодува на воля. По молба на Ариана в неделя отидоха на църква и се запознаха с няколко от съседите си, които се оказаха много дружелюбни. След няколко седмици започнаха да се отбиват и да им носят торти, пайове и домашни сладка. Несъмнено проявяваха и любопитство да видят какво правят сранчото. Съседите им изглеждаха свестни хора и искрено ги харесваха. Работеха на различни места в града. В църквата се запознаха с шефа на симфоничния оркестър, с уредника на музея и с няколко от преподавателите в колежа. Живееха там от 6 седмици, когато една от жените от църквата мина да им донесе домашно сладко от боровинки. От кога сте женени? Попита тя Ариана, която здравата се стресна от въпроса. Е э, всъщност, не сме женени. Просто сме приятели. Маршал изгуби съпругата си, а моят баща почина скоро след това. Реших да купя ранчото, а той предложи да дойде с мен да ми помага. Приятели сме от години и имахме нужда да се разсеем от мъчителните спомени. Затова решихме да сменим Чикаго осново място. Представяха се за кореняци от Чикаго. Историята прозвуча фалшиво дори на Ряна, а жената ни кратко повярва и за миг. Само кимаше и се усмихваше. Докато Ариана заекваше. След като гостенката си отиде, тя разказа на Маршал разговора, а той я погледне изненадано. Може би трябва да им кажем, че живеем в грях и да приключим, засмя се той. Вероятно, без друго си мислят точно това. Маршал се смеше весело, а блузата на Ариана бе мокра след къпането на кучетата, лепеше се по тялото и кратко и го очертаваше съблазнително. И. Тогава, без въобще да се замисли, Мършълът придърпа към себе си и я е целуна. Не знаеше защо го направи, но му се стори съвсем нормално. Ариана обвира се около врата му и отвърна на целувката. И двамата бяха останали без дъх, когато отделиха устните си. Добра идея ли е? Дръзгаво попита маршал между целувките. Беше изминало толкова дълго време, откакто в живота му за последен път имаше страсти чувства, че сега се зашемети от силата им. Ариана бе пометена като от цунами от същата страст. Той я вдигна със здравата си ръка и я отнесе спалнята и кратко, свалиха трескаво дрехите си и се любиха като умиращи от глад, видели храна за първи път. И двамата бяха самотни от толкова отдавна, че емоциите ги завладяха напълно. После Ариана се сгуши до него, целуна го нежно и се засмя тихо. Уха! Какво ли щеше да стане? Ако жената от църквата не ми бе задала този въпрос? Маршал се в отговор и се облегна на лакът, за да я разгледа по-добре. Ариана имаше великолепно тяло и беше красива, чувствена жена. До сега не го беше осъзнавал, но я бе пожелал от първия миг, когато я видя в парка. От години не си беше позволявал чувства към жена и сега се смути. Вероятно, щеше да ни е нужно още известно време, отговори той. Струваше му се, че бе неизбежно да се случи, дори и да бе малко страшно. Той докосна зърното и кратко снежни пръсти и отново се изпълни с желание. Беше прекрасен любовник за радост на Ариана. Полудявах нощем, докато си мислех за теб в другата стая, призна той. Но не искаше тя да си помисли, че желая само защото случайно живеят заедно. Беше започнал да държи на нея, още когато прочете дневниците на Хорхе и разбра какво е кратко бе сторил. Тогава Ариана открадна сърцето му. «И аз си мислех за теб», — каза тя. «Откачена идея ли е? А ми, ако решим, че не можем да се понасеме?» Той не вярваше, че това би могло да се случи. Разбираха се чудесно, а и двамата бяха свестни и грижовни. Тогава ще помолим хората от програмата за защита на свидетели да ни разделят. Или пък ще се нанеса в къщата на управителя, отговори той сериозно. Искам да знаеш, че никога не съм постъпвал по този начин. Когато работех под прикритие, нямах време за сериозна връзка от дома. Всъщност нямах истински дом, след като родителите ми починаха. Бях още в колежа. Не желаях някое момичеда. Ме чака в продължение на години, докато и кратко разбия сърцето или ме убият. Мислех, че нямам право да причинявам това на никого само, за да се наслаждавам на мисълта, че някой ме обича, въпреки, че не се прибира у дома три-четири години. Нямаше да е честно към жената, затова внимавах да не се влюбя. А после се появи Палума. Не очаквах да се забъркам с жена, докато работя, но се влюбих в нея. Обиха я заради мен. Понякога имам чувството, че всеки, когато обичам, умира. Палума, родителите ми, бебето ни. Това ми попречи да се захвана с друга жена след смъртта на Палума. Страхувах се да обичам и отново да загубя любимата си или да убият заради мен. Никога няма да си простя заради онова, което се случи с нея. В очите му проблеснаха сълзи. Никога преди не бе говорил толкова откровено с някого. Не беше честен с Палума, тя не знаеше истинската му самоличност. Просто бе невъзможно да и кратко каже. И животът им бе лъжа заради това. И ако бе писано да сподели живота и сърцето си с Ариана, искаше да е честен от самото начало. Не съм сигурен какво е останало от мен, тъжно добави той. Част от мен умря в Колумбия заедно с Палума. Ариана кимна и го целуна нежно. Беше трогната от изповедта му. Аз пък не съм сигурна, дали някога напълно ще разбера какво точно стана между мен и Хорхе. Мислех, че се обичаме, а сега съм сигурна, че е бил ужасен човек, когато не бих могла да уважавам. Но връзката ни ми се струваше вълшебна. Превърнах се в различна личност, докато бях с него. Не всичко беше лошо, а и ми се виждаше съвсем нормално тогава. Страхотно се зарадвах че съм забременяла от него. Предполагам, че за известно време си бях загубила ума. И него го убиха заради мен. Не мога да забравя това, нито бебето, което загубих. Той умря, защото те отвлече, което е гнусна постъпка, нежно я поправи маршал, както би постъпил и Ел. Беше убит заради собствените си действия, а не заради теб. За разлика от Палума, която беше невинна жертва. И Ариана, и Маршал бяха изгубили хората, които обичаха страстно, а и бебетата си. И двамата се бяха озовали в невъзможни ситуации, от които просто нямаше други сход. Сега бяха наясно с това, но бяха пострадали заради чувствата си. Страхувам се, че отново ще се случи нещо ужасно, ако обичам някого, призна Ариана, съпричастна със страхна. Маршал не искам да ти се случи нещо лошо заради мен. Аз пък не искам нищо лошо да се случи на никого от вама ни. Нали за това сме тук. Ще направя всичко възможно да те защитя, обеща той сериозно. Ариана му повярва. Агентите, които ги докараха до Айоминг, му бяха оставили няколко оръжия по негово настояване. Просто трябва да повярваме, че всичко лошо е зад гърба ни. Не може да се случи отново, а и някой ден ще се измъкнем от тук, каза тя предпазливо. Мършъл се зачуди дали тя щеше да продължи да иска да живее с него, когато напуснаха Уайоминг. Трудно му бе да повярва, като си имаха предвид възможностите и кратко. За какво е кратко беше еднорък пенсиониран агент, когато можеше да има всеки го? Но за него вече бе прекалено късно да се отегли. Беше влюбен и виждаше, че и тя е влюбена. Обичам те, Мършъл, каза тя в потвърждение и го целуна. И аз те обичам, Ариана, отвърна той, после прегърна и отново се любиха. Едно верига магазини за техника. Б. пъра. Шестнадесет, след като се любиха, Мършъл официално се премести в господарската къща и спалнята на любимата си. Живееха заедно като двойка и постепенно оправяха ранчото. Ариана се трудеше усърдно по обора с бригадата, която беше наела, и започна да купува коне по местните търгове. Сдоби се с шест чудесни ясли в обора и двама мъже, които да се грижат за конете. Продължиха да се запознават с хора в църквата, а на 4 Юли отидоха на пикник в ранчото на съседите, а после ги поканиха на барбекю. Двамата мъже ходеха заедно на риболов, а Ариана харесваше съпругата и канеше децата им да яздят конете и кратко като ги тренираше лично. Тя самата също яздаше. Свърза се с две благотворителни организации, на които предложи безплатни уроци за бедни деца. Даваше им уроци по езда и ги учеше да се грижат за конете и се радваше на компанията им. В края на август маршал получи добри новини от колежа Каспер. Предложиха му място на преподавател по-испански, което той прие с удоволствие. И двамата имаха приятни за тях занимания, общуваха с хората, с които се запознаваха, но никога не се сближаваха прекалено много, за да не провалят прикритието си. Бяха щастливи, разбираха се чудесно и ставаха все по-близки. Маршал не оттегли молбата си от факултета по политология и получи уверение, че може да му осигурят работа и... Там през втория семестър. Това страхотно го зарадва. Ариана смяташе да купи още коне. Животът им вървеше гладко, макар понякога да им се струваше странно, че са разделени от всеки всичко, което на времето бяха познавали, сякаш бяха родени в деня, когато пристигнаха тук, и нямаха никаква предишна история. През ноември заваля сняг. Прекарваха дълги лениви уикенди в леглото, като се любяха и спяха в прегръдките си, слушаха музика и гледаха филми. Ариана твърдеше... Че никога преди не е била толкова щастлива, и маршъл и кратко вярваше. Той самият също се чувстваше на седмото небе. Беше обичал Палума, но тя бе дете и никога не беше живяла в големия свят. Нямаше да е щастлива, нито щеше да разбере живота му щетите, ако я беше извел от джунглата. А двамата сериана бяха идеална двойка. Нощем разговаряха с часове, споделяха мненията си. Четяха заедно, Ходеха на театър и симфонични концерти. И двамата се зарадваха, когато Филип Армстронг бе преизбран. Струваше им се, че връзката им е съвършена. Заслужаваха щастието, което най-после намериха. Прекараха коледа сами франчото, а когато не валеше, ходеха по празненства и с района. Маршал изпитваше удоволствие в часовете си по-испански, а и страшно се зарадва, че през втория семестър ще преподава и политология с насоченост към Южна Америка. Трудно им бе да повярват, че живееха в Уайоминг едва от 6 месеца. В някои отношения им се струваше, че са били тук от раждането си. Любовта им се засилваше всеки изминал ден. Бяха изгубили всичко познато в живота си, но се бяха намерили един друг. И всеки, който се запознаеше с тях, мислеше, че са великолепна двойка. Ариана обичаше да ходи в града с Маршал, когато той имаше часове в колежа. Тя посещаваше художествените галерии, обикаляше магазините и после се срещаше с него в любимото им кафене. А най-хубавото беше, че тук се чувстваха в безопасност. Знаеха, че нищо лошо не може да им се случи в Лайоминг, че хората на Муниос никога няма да ги открият. Вече рядко говореха за това... А Ариана спря да се тормози с въпроса кога изгнаничеството им ще приключи. Всъщност, тя вече дори не искаше да приключи. Маршал започна да преподава политология през пролета, а Ариана купи още два коня. Редовно даваше уроци, което страшно я забавляваше, и яздеше всеки ден. Дори успя. Да накара Маршал да се чувства удобно около конете и да язди с нея. Малко след като завърши учебната година, един ден Ариана яздеше по хълмовете и, когато се прибра, видя пред къщата непозната кола. Тя отведе коня в обора и го прибра в отделението му. Тръгне енергично към къщата със даческия си екип и пусната по раменете коса. Изкачи бързо стълбите и влезе вътре. Не знаеше защо, но внезапно се притесни. Видя Маршал и сам Адамс на канапето във всекидневната. Оплаши се, че станало нещо ужасно, че Муньоса открил къде се намираха и отново тръгнал по петите и кратко. Маршал видя ужаса в очите и кратко и побърза да успокои. Всичко е наред, Ариана. Намерили са мунес и са го убили. Бил в Боливия, където върбувал бунтовници. Всичко свършено, уверия Маршал и я прегърна. За тях това беше краят на войната. Не беше нужно да се крият повече. Можете да се приберете у дома, тихо каза сам, като също стана да прегърне. Беше забелязал нежните отношения между младите и очевидната им интимност, но не се изненада. И двамата бяха чудесни хора, преживели много, преди да се запознаят. Съвсем вреда на нещата бе да се влюбят един в друг. Все пак живееха заедно от година. Ариана погледна само бъркано. Можеха да се приберат у дома. Но къде бе думати ти кратко? Празният апартамент на баща и е кратко в Нью Йорк? Друго жилище е под найем в Париж? Ай, маршал нямаше дом. Сру просто прибра вещите му от Париж и ги сложи на склад. Никой от двамата нямаше семейство, а единственият им познат дом бе ранчото в Лайоминг с конете и кучетата, с къща която принадлежеше на програмата за защита на свидетели и предстоеше да бъде използвана за други хора. Това означава ли, че сме бездомни? Объркано се обърна към Мършъл. Не съвсем усмихна се той. И всичко приключи. Попита тя отново. Сам кимна. Беше искал да им съобщи новината лично. Бяха го заслужили. Дойдох колкото можах побързо. Случило се вчера. Все още разчистват в Боливия и Чили, но хората ни смятат, че е безопасно да се прибереш от дома. Маршал също не бе изложен на риск от страна на Муниус, а и следите му след работата в Колумбия се бяха изпарили. Беше изчезнал оттам преди няколко години, а и не знаеха истинската му самоличност. Нищо не го свързваше с Пабло Ечеверия, човека, за когото се представяше там. Според мен това означава, Чи ни гонят от тук, добави Маршал и кратко се усмихна. Усещането бе едновременно радостно и тъжно. Бяха щастливи тук, а сега нямаше къде да отидат и той се запита дали Ариана ще остане с него. Тя разполагаше с безброй възможности. Не искаше да приема нищо за даденост. Знаеше само, че обича силно. Кога трябва да тръгнем? Попита Ариана. Първо искам да продам конете. Можем да го свършим вместо теб, щедро предложи сам. Тръгнете веднага, щом пожелаете. Ако искате, още утре. Свободни сте. Ариана се беше страхувала, че никога няма да чуе тези думи, но сега просто не знаеше какво да прави и погледна маршал въпросително. Уведомете ни, когато сте готови да ви преместим, каза им сам. Беше сигурен, че щяха да са готови веднага, след като осмисляха новината. Той се сбогува малко след това. Трябваше да лети за Вашингтон вечерта. Докато колата му се отдалечаваше, Ариана седна на стъпалата и погледна Маршал. Трябваше да поговорят за много неща. Наистина не очаквах новината. Мислех, че ще са нужни години. Аз пък не смятах, че ще минат години, отвърна той и се настани до нея. И какво ще стане сега? Попита със свито сърце. Ще се. Прибере му дума. Където и да се намира, каза тя. Какво мислиш? Къде искаш да отидеш? Можеха да заминат къде ли не по света, но животът им бе обърнат с краката нагоре от толкова дълго време, че никой от двамата не беше сигурен на къде да се отправят. Маршал не държеше да живее във Вашингтон. А Ариана не желаеше да се прибира в Ню Йорк. Вече не разполагаха и жилищата си в Париж. А от днес и нямаха дом и флайоминг. Но пък целият свят бе открит пред тях. Казах ти, че сме бездомни. Засмя се тя, а той се усмихна и я е целуна. Ами ми останалото? Попита сериозно. Какво останало? Обърка се тя. Ние. Какво имаш предвид? Наложи ти се да си с мен през последната година. Все едно беше корабокрушенка или отвлечена. А сега корабът дойде да ни спаси. Вече не си вързана към мен, Ариана. Можеш да отидеш, където си поискаш и да бъдеш с когото си поискаш. Не е нужно да си съднорък бандит като мен. Твоят свят е много по-широк от моя. Искаше да и кратко предостави възможност да го стави, ако имаше желание. Обичаше достатъчно, за да иска най-доброто за нея. Да не си се побъркал? Не си еднорък бандит и те обичам. Не бях принудена да съм с теб. Можехме да заминем на различни места. Не бяхме длъжни да живеем заедно в тази къща. Искахме го. Защо да е различно, където и да другаде? Не желая да съм с друг. Искам теб. Обичам те, независимо къде сме. Той за си е от щастие и е целу на нежно. Просто исках да ти покажа, че имаш избор. Не желая да се чувстваш задължена към мен. Не се чувствам задължена. Но се надявам ти да се чувстваш така, защото ще те следвам винаги, ако му оставиш, сериозно заяви тя. Не мога да живея без теб и се надявам никога да не ми се наложи. Не знам какво щях да правя, ако не беше до мен. Седяха на стъпалата и се целуваха дълго и нежно, после мършала погледна със сериозни изражения. И къде ще живеем? Ариана затвори очи, престори се, че завъртава ображаем глобус и го спря с пръст. В Париж. Обяви с широко усмивка. Какво мислиш? Там се запознахме, а и не искам да се връщам в Нью-Йорк. Поне не още. Там имаше прекалено много болезнени спомени. А Париж бе чист, с изключение на последния ден. Можем да започнем от начало в Париж. Искам да си намеря работа, а ти можеш да преподаваш, както направи и тук. Ще водим истински живот, като... Обикновени хора, изтъкна тя и той се усмихна. При едно условие, каза Маршал и се надигна. Той слезе по стъпалата, а Ариана го изгледа изненадано. Нямаше представа какво си е наумил. Маршал се обърна към нея, отпусна се на едно коляно и я погледна в очите. Ариана Грегъри. Ариана Робърт, която и да си, ще се омъжиш ли за мен, преди да заминем за Париж? Или веднага след това? Ще станеш ли моя съпруга? Ариана скочи и се върху него, като едва не го събори. Бяха получили свободата си и той и кратко предлагаше брак. Тя бе освобождавана много пъти досега, от израелските командоси, които изкараха от лагера на Хорхе, от Яел в Париж, а сега от програмата за защита на свидетели. Но единственият човек, от когото не искаше да се освободи, бе Маршал. Да, отговори тя възбудено и той отново е целуна. И двамата си помислиха, че ако Луис Муниос не се беше опитал да отвлече, можеха никога да не се запознаят, нямаше да живеят заедно през последната година и нямаше да се оженят. Задължени сме му, щастливо заключи тя, когато тръгнаха към къщата прегърнати. Да не стигаме чак до там, отвърна Мършал, усмихна се на бъдещата си съпруга, после спря и я погледна с леко притеснение. Ще има ли бебета в бъдещето? Попита той. Несигурен в отговора. И двамата бяха изгубили неродени деца, което ги бе травматизирало. Маршал не знаеше дали Ариана би искала да опита отново. Тя го погледна сериозно и кимна, а той я е целуна отново. В този момент животът им бе съвършен във всяко отношение. 17, нужни им бяха три дни да организират всичко и да опаковат вещите, които щяха да вземат. Ариана изпрати конете да бъдат продадени на търк, съжаляваше за раздялата с тях, но нямаше смисъл да ги запази. Не искаше да ги прибира в конюшня извън Париж или Нью-Йорк. Много по-просто бе да ги продаде тук. Обадиха се на съседите и познатите си, за да се сбогуват, но в Лайоминг нямаха близки приятели, тъй като смятаха, че животът им тук е самовременен, а и фалшив. Ариана се чудеше дали да продаде апартамента на баща си в Нью-Йорк. Но още не беше решила. Там имаше безброй спомени от родителите и кратко, а и тя не се нуждаеше от пари. Мършъл звънна в колежа, за да предупреди, че няма да възобнови договора си за следващата година, въпреки, че преподаването му доставяше истинско. Удоволствие Съобщи им, че той и годеницата му се местят в Европа. Колегите искрено съжаляваха, че напуска. Той вършеше чудесна работа в колежа и точно по този причина му предложиха нов договор. Маршал и Ариана взеха много малко неща със себе си. Оставиха новите чершафи, прибори и мебели за бъдещите обитатели на къщата. Опаковаха само дрехите и музикалните дискове. Взеха и кучетата, разбира се. Щяха да започнат отначало в Париж. Ариана прати няколко имейла, за да си търси работа. А маршал подаде молба за работа в Американското посолство в Париж, а също и за преподавателско място в Сорбоната. Тя звънна на Яел и му съобщи новините. Той се зарадва страхотно, най-вече, че тя бе свободна и се връщаше в Париж. Мястото бе чудесно за започване на нов живот. После Ариана изпрати имейл на майка Елизабет, за да й кратко съобщи, че се омъжва. Игуменката отговори светкавично и кратко предаде безброй поздрави от монахините. Маршал се обади на мак вечерта, преди да напусна Туайоминг. Разказа му за Муниос и после сподели, че е предложил брак на Ариана. Надявам се да ти е отказала, пошегува се мак, но звучеше адски доволен. Научи ли я вече да чисти? Не съвсем, честно призна Маршал. Винаги вършеше много повече домакинска работа от бъдещата си съпруга. Елате в Лондон да отпразнуваме. Надявам се Ариана да остане при теб по-дълго от бившата ми съпруга. Мисля, че тя ме заряза заради пощаджията. Но пък ти си готин тип. Сигурен съм, че ще остане при теб. Мак се радваше и за двама и ми предаде поздрави и целувки на Ариана. Самолетът дойде да ги вземе в петък. Штатски шериф ги откара от къщата, повече от официалност, отколкото по необходимост. Отлепяха за Вашингтон, където трябваше да подпишат някой документи. Вечерта спаха в четири сезона, а на другия ден след обед потеглиха за Париж. Ариана отиде на пазар сутринта и се върна с Семпла Рокля от бяла куприна за сватбата. Бяха решили да не прекарват повече от необходимото време в Съединените щати. И двамата нямаха търпение да се доберат до Париж и да започнат новия си живот. Смятаха да си намерят апартамент, а до тогава имаха резервация в Риц, любимия хотел на Ариана. Тя вече бе получила няколко покани за интервюта от ВОК, Лоофисиал и едно интернет списание. А хората от Американското. Посолство искаха да се срещнат с Мършъл, когато пристигнеше в Париж, тъй като бяха силно впечатлени от сейвито му. Обсъдиха всичко това по време на полета. Искаха да се оженят веднага, дори преди да се установят в новото си жилище. След като се настаниха в Ериц, Ариана звънна на брокерите по недвижими имоти, а Маршал се обади в посолството, за да уреди венчавката им. Струваше му се попросто да се оженят там, вместо да минават през френската бюрократична система. Но се изненада, когато чу, че дипломатите нямали право да провеждат сватбени церемонии във Франция. Бракосъчетанието трябвало да бъде извършено от френско официално лице, а често се налагало да се чака. Секретарката в посолството му обясни как да действа. Маршал изтъкна, че е пенсиониран агент от АБН с добра репутация, награден от президента, а булката е посланическа дъщеря. Жената го помоли да изчака, но след малко се върна на линията. Увери го, че бързо ще намерят човек, който да проведе церемонията, така, че можеха да се оженят на другия ден след попълване на документите. Това му се стори разумно и той го съобщи на Ряна, когато тя свърши разговора си с брокера. Беше въодушевена, защото имало три апартамента, които изглеждали идеални. Единият бил пак на авеню, Фош, на слънчевата страна на улицата. Другият се намирал на очарователна задънена уличка а третият, до парка Емунсо. Тя смяташе да разгледа и трите след обед. Маршал изтъкна, че после може да се отбият в посолството, и тя се съгласи. Искаха съвсем семпла сватба, а и без друго нямаше кого да поканят. Ариана искаше Яел да е кум, тъй като без него никога нямаше да стигне до тук и да погребе котията, която бе отвела Маршал до нея. В известен смисъл Ел имаше прино за щастието им, но когато му се обади, установи, че е заминал за една седмица. След обед, когато отидоха в посолството, научиха, че президентът е дошъл на посещение. Районът бе ограден и охраната бе засилена. Но все пак ги пуснаха вътре. Докато чакаха във флоето да попълнят документите, маршал бе осенен от страхотна идея. Приближи се до рецепцията. Господине, президентът, сградата ли е? Попита той морския пехотинец зад бюрото. Защо искате да знаете? Незабавно се напрегна младежът, но пък Маршал имаше почтен вид, който го спокои. Личен. Приятел на семейството съм. Бивша гент от тайните служби и абана. Казвам се Маршал Еварет и бих искал да говоря с президента, ако е възможно, обясни той. Младият пехотинец набра вътрешен номер. Говори с двама души. После подаде слушалката на Маршал с печатлен вид. Какво правиш тук, Марш? Попита Армстронг весело. Връщам се в Париж. И ще се женя. Извинявам се, че ви моля за това, защото знам колко сте зает. Но ако действаме бързо, бихте ли ми станали кум? Филип Армстронг не се поколеба и за миг и веднага се съгласи. После попита секретаря си за разписанието си за следващия ден. Ако го направим в 11.15 утре, ще съм твой до към 12. Мелиса и децата също са тук. Може ли и те да дойдат? Разбира се. Ще бъде чудесно. За кого се жениш, между другото? Заряна Грегори. Чудесна жена. Мисля, че сте познавали баща и кратко. Президентът веднага се сети и си помисли колко странно нещо е животът и как хората се намират един друг. Нямах представа, че я познаваш, подхвърли той изненадано. Явно Армстронг не знаеше за посещението на младите при съпругата и децата му предишната година. Не я познавах, когато работех за вас, господин президент. Срещнахме се тук преди година. И так му изкарахме последните 12 месеца заедно в програмата за защита на свидетели. Утре ще ми разкажеш всичко, прекъсна го президентът, който явно бързаше. Маршал затвори телефона и се обърна към Ариана. Армстронг ще ни стане кум. Ако искаш, Мелиса може да е кумата. Ариана се усмихна. Да ти кумуват президентът и първата дама бе впечатляващо, можеха да го разказват един ден на децата си. Великолепно, усмихна се тя на Маршал. Подписаха документите и им насручиха церемонията за 11.15 на другия ден. Секретарката на президента вече се бе обадила да уреди всичко. Върнаха се в Ериц и седнаха на бара да изпият по чаша шампанско и да обсъдят апартаментите, които бяха разгледали. Ариана харесваше най-много онзи на авеню, Фош и Маршал нямаше нищо против. Беше просторен и слънчев. С три спални, необзаведен. Ариана отново щеше да влезе в стихията си. А и бе достатъчно голям, ако им се родят деца, докато живеят в Париж. После се качиха в стаята си и се любиха. Беше прекрасен първи ден в Париж. На следващата сутрин. Пристигнаха в посолството в 11. Документите им бяха наред. Секретарката на президента ги чакаше и ги отведе горе лично. Маршал се изненада, че и посланикът ги очакваше. Дипломатът позна Ариана и им поднесе искрените си поздравления, бяха уредили заместник метът на Париж да ръководи церемонията. Изчаквателният период бе отменен заради лична молба на посланика. Пет минути по късно президентът влезе в залата с Мелиса, за от агентите от тайните служби. Брат и Амелия вървяха за тях. Ариана носеше бялата купринена рокля, която купи във Вашингтон. Бяха се отбили в цветарница за букетча емомини Сълзи. Тя изглеждаше семпла, млада и елегантна, русата и кратко коса блестеше по гърба и кратко, Амелия се усмихна в мига, когато я видя, после обаче а погледна разочаровано. Не приличаш на булка. Трябваше да облечеш на трофена бяла рокля. Не можах да намеря такава, оправда се Ряна. После Маршал представи на президента, с когото се бе запознавала преди с баща си. Армстронг и кратко направи комплимент, че изглежда великолепно, а тя целуна Мелиса и децата. После подаде букета си на Мелия и я помоли да и кратко стане шоферка. Малката засия е от радост и гордост и пое букета благодарно. Маршал даде пръстените на брат. След миг церемонията започна. Заместник метът успя да направи трогателна, макар да не ги познаваше. Маршал гледаше булката си с овлажнели от щастия очи. Бяха изминали дълъг път, за да стигнат до тук. Мелиса се усмихваше, вълдушевена от любовта им. Амелия държеше букета внимателно като реликва, а брат връчи на Маршал пръстените точно на време. Ариана се впечатли, че бъдещият и кратко съпруг не бе забравил за тях. Предния ден маршал бе отишъл сам до къртия и ги бе купил, като при това правилно бе отгатнал размера на пръсти и кратко. Беше и кратко избрал елегантна златна халка, която и кратко бе точно по мярка. Заместник кметът ги обяви за съпруг и съпруга и Мършъл целуна булката с цялата си нежност. Пиха шампанско и точно 5 минути преди 12 президентът потегли към следващата си среща. Мелиса и децата останаха още половин час. После и те трябваше да тръгнат. След като благодариха на посланика и заместник мета, Ариана и Маршал излязоха от посолството и си хванаха такси. Уха! Женени сме! Извика тя и се плъзна до него. Накъде, госпожо Еварет? Попита той с широко усмивка. Решиха да обядват в градината на Риц, а после Ариана предложи да се разходят из Багател парка където се бяха видели за първи път и където бе започнало всичко в деня, когато тя зарови котията. Насладиха се на дълъг и приятен обяд, пиха шампанско и обсъдиха къде да отидат на меден месец. Маршал предложи Венеция и Ариана одобри идеята му. След обяда взеха такси до «багатъл», макар че Ариана още без булчинската си рокля. Купиха си билети и се разходиха из градината. Ариана още носеше букетчето от емомини сълзи и непрестанно поглеждаше халката си и мършъл. Не можеше да спре да се усмихва. Изглеждаше безкрайно щастлива, а и той се чувстваше така. Спряха на мястото, където тя бе заровила котията, а той я бе намерил и изровил. Всичко бе започнало в онзи момент. Ариана бе погребала миналото си, а той бе открил бъдещето им. И сега отново бяха в Париж. Идеален завършек на историята. Същност тя те първа започваше. Издание, автор Даниел Стил. Заглавие, под прикритие. Преводач Елена Чизмарова. Година на превод, 2015. Език, от който е преведено, английски. Издание, първо. Издател Ик Барт. Град на издателя – София. Година на издаване – 2016. Тип – Роман. Националност. Американска. Печатница – Алиянс Принт -Аот. Излязла от печат – 15 февруари 2016. Редактор – Мария Василева. Айзбиен – 978-954-655-662-2 Адрес в библюман https с двойна наклонена черта biblumen.четенке.info наклонена черта букс наклонена черта 4832 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници.